Ciuma, roman de Albert Camus, în românește de Eta și Marin Preda. Editura pentru literatură, 1968. Capitolul 1 Curioasele evenimente care fac subiectul acestei cronici s-au petrecut în 1940... la ora. După părerea generală, nu și-aveau locul aici, fiind puțin neobișnuite. La prima vedere, Oranul este într-adevăr un oraș obișnuit și nimic mai mult decât o prefectură franceză de pe coasta algeriană. Orașul ca atare, trebuie măturisit, este urât. Cu aspectul lui liniștit, ai nevoie de oarecare timp ca să-ți dai seama de ce acel deosebește de atâtea alte orașe comerciale de pe toate meridianele. Cum să-ți închipui de pildă un oraș fără porunbei, fără arbori și grădini, unde nu întâlnești nici bătăi de aripi, nici foșnete de frunze? Un loc neutru într-un cuvânt. Schimbarea anotimpurilor nu se citește decât pe cer. Primăvara se anunță numai prin calitatea aerului sau prin coșurile de flori pe care mici vânzători le aduc de prin împrejurimi. E o primăvară care se vinde prin piețe. În timpul verii, soarele dogorăște casele prea uscate și acoperă zidurile cu un praf cenușiu. Nu se mai poate trăi atunci decât în umbra obloanelor închise. Toamna este din potrivă, un potop de noroi. Zilele frumoase vin numai iarna. Un fel comod de a face cunoștință cu un oraș este să cauți să afli cum se muncește în el, cum se iubește și cum se moare. În orășelul nostru, să fie un efect al climatului, toate acestea se fac la oaltă, cu același aer frenetic și absent. Adică oamenii se plictisesc și se străduiesc să-și formeze obișnuințe. Concetățenii noștri muncesc mult, dar numai ca să se îmbogățească. Se interesează mai ales de comerț și se ocupă în primul rând, după cum spun ei, să facă afaceri. Firește, le plac și bucurile simple. Iubesc femeile, cinematograful și băile în mare. Dar foarte cuminți, ei își rezervă aceste plăceri pentru sâmbăta, seara și duminică, încercând în celelalte zile ale săptămânii să câștige mulți bani. Seara, când își părăsesc birourile, se adună la ore fixe în cafenele, se plimbă pe același bulevard sau stau pe balcoane. Dorințele celor mai tineri sunt violente și scurte, în timp ce viciile celor mai în vârstă nu depășesc asociațiile de popicari, banchetele prietenești și cluburile în care se mizează sume mari la jocul de cărți. Se va zice fără-îndoială că asta nu e ceva specific orașului nostru și că la urma urmei toți contemporanii noștri sunt la fel. Fără-îndoială, nimic nu e mai natural astăzi decât să vezi oameni muncind de dimineața până seara și hotărând apoi să piadă la cărți, la cafenea și în pălăvrăgeli, timpul care le mai rămâne de trăit. Dar sunt orașe și țări în care oamenii au din când în când bănuiala că ar mai exista și altceva. În general, asta nu le schimbă viața, dar a existat bănuiala și asta oricum, tot e ceva. Oranul, din potrivă, este aparent un oraș care n-are astfel de bănuieli, adică un oraș cu totul modern. Nu e deci necesar să se precizeze modul în care se iubește la noi. Bărbații și femeile, fie că se mistuie rapid în ceea ce se cheamă actul dragostei, fie că se leagă într-o lungă obișnuință în doi. Între aceste extreme, rare ori există cale de mijloc. Nici asta nu e ceva deosebit. La ora unca și aiurea, din lipsă de timp și de reflexie, ești într-adevăr silit să iubești fără să o știi. Ceea ce e mai deosebit în orașul nostru este dificultatea pe care o poți întâmpina aici când e să mori. Dificultatea de altfel nu este cuvântul potrivit și-ar fi mai corect să vorbim de inconfort. Nu e niciodată agreabil să fii bolnav, dar sunt orașe și țări care te susțin în boală, unde poți, într-un fel, să te lași în voia ei. Un bolnav are nevoie de blândețe. Îi place să fie sprijinit de cineva, cum e și firesc. Dar la oraun, excesele climei, importanța afacerilor care se tratează, insignifianța decorului, rapiditatea crepusculului și calitatea plăcerilor, Totul cere să ai sănătate bună. Un bolnav se simte aici foarte singur. Gândiți-vă atunci la cel care trebuie să moară, prins în cursă, înăuntrul sutelor de pereți, trosnind de căldură, în timp ce în același minut o întreagă populație, la telefon sau în cafenele, vorbește de polițe, de conosamente și de scont. Se va înțelege ceea ce poate fi neconfortabil în moarte, chiar modernă, când ea apare într-un astfel de loc ster. Aceste câteva indicații dau poate o idee suficientă despre orașul nostru. De altfel, nimic nu trebuie exagerat. Ceea ce trebuie subliniat e aspectul obișnuit al orașului și al vieții. Îți peteci totuși zilele fără greutate, îndată ce ți-ai creat obișnuințe. Din moment ce orașul nostru tocmai favorizează aceste obișnuințe, se poate spune că totul e cum nu se poate mai bine. Sub acest unghi, fără îndoială, viața nu e foarte pasionantă, dar cel puțin la noi nu se cunoaște dezordinea și populația noastră, cu firea deschisă, simpatică și activă, a stârnit o în călător o stima firească. Acest oraș fără pitoresc, fără vegetație și fără suflet, sfârșește prin apărea odihnitor. Te prinde somnul în el în cele din urmă. Dar ar fi o să nu adăugăm că e infipt într-un peisaj fără seamăn, în mijlocul unui podiș descoperit, înconjurat de coline luminoase, în fața unui golf cu desenul perfect. E păcat numai că a fost construit cu spatele la acest golf și că de ce cu neputință să zărești marea pe care, dacă vrei să o vezi, trebuie mereu să o cauți. Ajunși aici, va fi lesne de admis că nimic nu-i putea face pe concetătenii noștri să preveadă incidentele care avură loc în primăvara anului acela și care fură, am înțeles-o mai pe urmă, parcă primele semne ale unui șir de grave evenimente a căror cronică ne-am propus să o facem aici. Aceste fapte vor părea unora cu totul firești, iar altora din potrivă, neverosimile. Dar la urma urmei, un cronicar nu poate să țină seama de aceste contradicții. Sarcina lui este numai să spună. Lucrul ăsta s-a întâmplat, când știe că acest lucru într-adevăr s-a întâmplat, că a privit viața unui întreg popor și că există deci mii de martori care vor aprecia în inima lor adevărul celor spuse de el. Încolo... Povestitorul pe care veți avea destulă vreme să-l cunoașteți n-ar avea niciun merit de revendicat într-o astfel de întreprindere dacă întâmplarea nu l-ar fi pus în situația de a culege un anumit număr de mărturii și dacă n-ar fi fost amestecat prin forța lucrurilor în tot ceea ce vrea să relateze. Este tocmai ceea ce îi permite să facă operă de istorie. Bineînțeles, un istoric, chiar dacă e un amator, se sprijină totdeauna pe documente. Povestitorul acestei istorii se sprijină deci și el pe ale sale. Mărturia sa mai întâi, aceea altora apoi, pentru că, prin rolul său, el a ajuns să culeagă destăinuirile tuturor personajelor acestei cronici și, în ultimul rând, textele care în cele din urmă îi căzura în mâini. El își propune să le consulte când cândva cotit de cuvință și să le folosească cum o să-i placă. Își propune încă... Dar poate că e timpul să fie lăsate la o parte comentariile și precauțiile de limbaj, pentru a ajunge la povestirea însăși. Relatarea primelor zile cere oarecare migală. În dimineața lui 16 aprilie, doctorul Bernard Rieu din cabinetul său și îi este un șobolan mort în mijlocul palierului. Pe moment, el îl îndepărtă fără să-l ia în seamă și coboră pe scări. Dar ajuns în stradă, se pomeni gândind că acest șobolan nu avea ce să caute acolo și se întoarce să-i spună portarului. Față de felul cum reacționă bătrânul domn Michel, doctorul își dădu seama și mai bine de ceea ce descoperirea avea în ea insolit. Prezența acestui șobolan mort i se păruse doar ciudată, în timp ce, pentru portar, ea constituia un scandal. Părerea acestuia din urmă era categorică. Nu existau șobolani în bloc. Doctorul se străduinza, dar să-l asigure că era unul pe palierul primului etaj și probabil mort. Convingerea domnului Michel nu se clinti. Nu existau șobolani în bloc. Prin urmare, ăsta fusese adus aici, din afară. Pe scurt, era vorba de o păcăleală. În acea seară, Bernard Rieu, în picioare, în culoarul imobilului, își căuta cheile înainte să urce, când văzui vindu-se din fundul întunecat al coridorului un șobolan mare cu umbletul nesigur și cu blana udă. Guzganul se opri, păru să-și caute un echilibru, începu să fugă spre doctor, se opri iarăși, se răsuci în jurul lui însuși cu un și căzând în sfârșit, aruncând sânge din botul întredeschis. Doctorul îl contemplă un moment și urcă spre apartamentul lui. Nu la șobolan se gândea. Acest sânge țâșnit îl readucea la ceea ce îl preocupa. Soția lui bolnavă de un an trebuia să plece a doua într-o stațiune de munte. O găsi culcată în camera lor așa cum îi ceruse. Se pregătea astfel să întâmpine oboseala deplasării. Ea da. Mă simt foarte bine," zicea ea. Doctorul privea chipul întors spre el, în lumina lămpii de la capătul patului. Pentru el, la 30 de ani și în ciuda semnelor bolii, acest chip rămânea mereu același de pe vremea tinereții, din cauza, poate, acestui surus al ei care ștergea totul. Dormi dacă poți," zise el. Sora o să vină la 11 și o să vă conduc la trenul de prânz." El sărută o funde ușor umedă. Sursul ei îl însoții până la ușă. A doua zi, 17 aprilie, la orele 8, portarul îl opri pe doctor în trecere și învinui niște farsuri de a fi adus trei șobolani morți în mijlocul culoarului. Trebuie că fusese reprinși cu ajutorul unor curse puternice, fiindcă erau plini de sânge. Portarul rămăseze câtva timp în tragul ușii, ținând șoboranii de lave și așteptând ca vinovații să binevoiască să se trădeze prin vreo glumă sarcastică. Dar nu se întâmplase nimic. A, dal de ăștia," zicea domnul Michel, pun o mâna pe ei până la urmă." Intrigat, Rieu hotărâsă și înceapă turul consultațiilor cu cartierele marginașe unde locuiau cei mai sărași dintre clienții săi. Strângerea gunoailor se făcea pe aici mult mai târziu și mașina doctorului care mergea de-a lungul drumului Atingea întreacăt lăzile pline cu resturi lăsate la marginea trotuarului. Pe o stradă de-a lungul care a trece astfel, doctorul numără o duzină de șobolani aruncați pe rămășițele de legume și de cârpe murdare. Găsi pe primul său bolnav în pat într-o odaie care dădea în stradă și care era camera lui de culcare și în același timp și sufragerie. Era un bătrân spaniol cu chipul aspru și brăzdat. Avea în fața lui pe pătură două oale pline cu năut. În clipa când doctorul intră, Bolnavul în capul oaselor se dădu pe spate ca să poată să-și reară suflarea lui grijită de vechi astmatic. Nevastă s-a adus un lighean. Ei, domnule doctor, zise el în timp ce îi se făcea injecția, i-ați văzut cum ies? Da, zise femeia. Vecinul nostru a adunat vreo trei. Bătă, nu își frecă mâinile. Ies, Ei vezi prin toate lăzile de gunoi, e din picina foamei. Doctorul lui Rieu nu-i fiu greu să constate apoi că în tot cartierul se vorbea de șobolani. Odată terminate vizitele, se întoarse acasă. Aveți sus o telegramă, zise domnul Michel. Doctorul îl întrebă dacă mai văzuse șobolani. A, nu, zise portarul. Stau la pândă, știți? Și porcii ăia nu îndrăznesc. Telegrama dădea de știre doctorului de sosirea mamei lui a doua zi. Venea să se ocupe de casa fiului în absența bolnavei. Când eu intră în casă, sora era deja acolo. Doctorul o văzut pe soția lui în picioare. Chipul ei lucea de culorile fardului. El îi suruse. Bine," zise el. Foarte bine." Câtva timp mai târziu, la gară, o instală în vagonul de dormit. Ea cerceta compartimentul. E prea scump pentru noi, nu crezi?" Trebuie." zise serie. ce e cu povestea asta cu șobolanii? Nu știu. E ciudat, dar o să se termine. Apoi el zise foarte repede că îi cerea iertare. Ar fi trebuit să aibă grijă de ea și o neglijase cam mult. Ea a din cap pentru a-i porunci să atacă, dar el adăugă. Când o să te întorci, totul o să fie mai bine. O să luăm iar de la capăt. Da, zise ea cu ochii strălucind. O să luăm iar de la capăt. O clipă mai târziu, ea întocea spatele și se uita pe geam. Pe peron oamenii se înghesuiau și se loveau unii de alții. Jăratul locomotivei se auzea până la ei. El o chemă pe soția lui pe nume și, când ea se întoarse, văzu că fața ei era scăldată în lacrimi. Nu," zise el încet. Sub lacrimi, surâsul reveni puțin crispat. Ea-și să adânc răsuflara. Du-te," zise ea, o să fie bine." El o strânse la piept și pe peron, acum, de cealaltă parte a geamului, nu-i mai vedea decât sursul. Te rog, ai grijă de tine," zise el. Dar ea nu putea să-l audă. Aproape de ieșire pe peronul gării, Rie se lovit de domnul Otong, judecătorul de instrucție care își ținea băiatul de mână. Doctorul îl întrebă dacă pleacă în vreo călătorie. Domnul Otong, lung și negru și care semăna jumătate cu ceea ce se numea altădată un om de lume, Jumătate cu un cioclu, răspuse cu o voce amabilă, dar grăbită. O aștept pe doamna Oton, care s-a dus să prezinte respectele ei familiei mele." Locomotiva fluieră. Șobolanii," zise judecătorul. Rieu a avut o mișcare în direcția trenului, dar se întoarse spre ieșire. Da," zise el, nu-i nimic." Tot ceea ce reținu Rieu din clipele acelea, cu unui muncitor care ducea sub o o ladă plină cu șobolani morți. În după amiaza aceleiași zile, la începutul consultațiilor, Prie primit pe un tânăr despre care îi se spuse că era ziarist și că mai venise odată dimineața. Îl chema Raymond Rambert. Mic de statură, cu umerilați, lați, cu chipul hotărât, cu ochii luminos și inteligenți, Rambert purta haine de coroială sportivă și părea să se simtă în largul lui în viață. Spuse ceea ce dorea fără ocolișuri. Venise să facă o anchetă pentru un mare ziar din Paris asupra condițiilor de viață ale arabilor și voia informații asupra stărilor sanitare. Rieu îi spuse că starea aceasta nu era bună, dar doctorul vrea să știe înainte de a continua dacă ziaristul putea să scrie adevărul. Desigur," zise celălalt. Vreau să spun, puteți să condamnați până la capăt?" Până la capăt nu trebuie să recunosc, dar presupun că această condamnare... Ar fi nefondată." Vorbind încet, Rieu zise că, într-adevăr, o asemenea condamnare ar fi nefondată, dar că, punând întrebarea, el căuta numai să afle dacă mărturia lui Rambert putea sau nu să fie fără rezerve. Nu atât decât mărturile fără rezerve," continua doctorul. Nu o voi susține, deci, pe dumneavoastră cu informațiile mele." ăsta e limbajul lui injust. zise ziaristul surâzând. Rieu zise, fără să ridice tonul, că n-avea nicio idee al cui limbaj era, dar că era acela al unui om obosit de lumea în care trăia, iubindu-și totuși semenii și hotărât să respingă, în ceea ce privește, nedreptatea și concesiile. Ramberg cu capul între umeri, îl privea. Cred că vă înțeleg!" zise el în cele din urmă, ridicându-se. Doctorul îl conducea spre ușă. Vă mulțumesc că priviți lucrurile astfel!" Ramberg păru iritat. Da!" A zise el. Înțeleg. Iertați-mă că v-am deranjat." Doctorul îi strânse mâna și i spuse că ar fi de făcut un reportaj neobișnuit asupra cantității de șobolani morți care se găsesc în oraș în acest moment. Ah! exclamă Rambert. Asta mă interesează." La orele 17, ieșind pentru noi vizite, doctorul se înclucișă pe scară cu un om încă tânăr, cu statura greoaie, cu chipul masiv și brăzdat, tăiat de spâncene groase. Îl întâlnise de câteva ori la dansatorii spanioli care locuiau la ultimul etaj al imobilului. Jean Tarou fuma cu râfnă o țigară contemplând ultimele convulsii ale unui șobolan care murea pe o treaptă la picioarele sale. El ridică asupra doctorului privirea liniștită și puțin stăruitoarea ochilor săi cenușii, îi dădu bună ziua și adăugă că această apariție a șobolanilor era un lucru ciudat. Da," zise serie, dar care începe să fie săcăitor." Într-un sens, doctore, nu mai într-un sens. nu n-am văzut niciodată așa ceva, asta e, dar mie mi se pare interesant. Da, sigur, interesant! Taru își trec mâna prin păr, ca să-l dea pe spate, privit din nou șobolanul, acum nemișcat, apoi zâmbit doctorului. Dar, la urma urmei, doctore, asta e mai ales treaba portarului. Rie, tocmai îl găsi pe portar în fața casei, sprijinit de zidul de lângă intrare, cu expresie de oboseală pe chipul lui de obicei congestionat. Da, știu," spuse bătrânul Michel când doctorul îi semnală noua descoperire. Acum dai de câte doi sau trei deodată, dar și în celelalte case e la fel." Părea abătut și preocupat. Își freca gâtul cu un chest reflex. Rie îl întrebă cum se simțea. Portarul nu putea, bineînțeles, să spună că se simte rău, numai că nu prea era în apele lui. După părerea lui, moralul îi se cam tulbura șobolanii aceștia îl dar totul avea să meargă foarte bine după ce vor fi dispărut. Dar în dimineața următoare, 18 aprilie, doctorul, care își aducea mama de la gară, îl găsi pe domnul Michel și mai tras la față de ieri. Din pifniță până în pod, vreo 10 șobolani ziceu pe scări, umpleau și lățile de gunoi ale caselor vecine. Mama doctorului află știrea fără să se mire. Se întâmplă și lucruri de-astea. Era o femeie măruntă cu părul argintiu, cu ochii negri și blânz. Sunt fericită că te revăd Bernar, spunea ea, în ciuda șobolanilor. El în cuvință, era adevărat, cu ea totul părea simplu. Rio telefonă totuși la serviciul comunal de deratizare pe al cărui director îl cunoștea. Auzi eroare de șobolani ăștia numeroși care ieșeau și mureau în aer liber. Mercier, directorul, auzise de asta și chiar în serviciul lui, nu departe de cheiuri, fuziseră descoperiți vreo 50. El se întreba însă dacă era grav. Rie nu putea să-i răspundă hotărât, dar credea că serviciul de deratizare trebuie să intervină. Da," zise Mercier, pe baza unui ordin. Dacă crezi că merită într-adevăr o stenală, pot să încerc să obțin un ordin." Merită totdeauna," zise Rie. Menașera tocmai spusese că în marea uzină în care lucra bărbatul ei fuseseră adunate mai multe sute de șobolani morți. Cam în această perioadă, în orice caz, începurea concetătenii noștri să se neliniștească, fiindcă începând din ziua de 18, uzinele și antrepozitele deșertară într-adevăr sute de cadavre de șobolani. În unele cazuri, oamenii fusese răsiliți să-i ucidă, agonia fiindu-le prea lungă. Dar de la cartierele marginale până în centrul orașului, peste tot pe unde se întâmpla să treacă doctorul Rieu, peste tot unde concetățenii noștri se adunau, șobolanii așteptau în grămezi, în lăzile de gunoi sau în șiruri lungi, prin rigole. Presa de seară luă din această zi în mâna ei problema și întrebă dacă municipalitatea, da sau nu, își propune să acționeze și ce măsuri de urgență înțelegea să ia spre a apăra orașul de această invazie respingătoare. Municipialitatea nu-și propusese nimic și nu avea în vedere nicio măsură, dar început prin a se întruni în consiliu spre a delibera. I se dădu ori din serviciului de deratizare să adună în fiecare dimineață în zori șobolanii morți. După aceea, două mașini ale serviciului trebuiau să ducă guzganii la crematoriul de gunoaie ca să fie arși. Dar în zilele care urmară, situația s-agravă. Numărul de rozători strânși mergea crescând și în fiecare dimineață recolta era mai abundentă. Din a patra zi, șobolanei începură să iasă și să moară în grupuri. De prin cotoane, de prin subsoluri, de prin pivnițe, de prin gurile de canal, urcau în lungi șiruri care se împleticeau, se clătineau la lumină, se răsuceau pe loc și mureau aproape de oameni. Noaptea, în culoare sau pe ulițe, se auzea distinct micul de agonie. Dimineața, în mahalale, erau găsiți întinși prin rigole cu o mică floare de sânge pe botul ascuțit. Unii umflați și putrez alții țepeni și cu mustățile încă Îi găseai chiar și în oraș, în mici grămezi, pe paliere sau în curți. Veneau de asemenea uneori să moară izolat în holurile administrative, în curțile de recreație ale școlilor, pe terasele cafenelelor. Concetățenii noștri, stupefiați, îi descopereau în locurile cele mai frecventate ale orașului. Piața armelor, bulevardele, promenada a de Mer, erau aici colo înjite. Curățat în zor de guzganii săi morți, Orașul îi regăsea încetul cu încetul din ce în ce mai numeroși în timpul zilei. Petrotoare se întâmpla de asemenea ca nu numai un trecător nocturn să simtă sub talpă masa elastică a unui cadavru încă proaspăt. S-ar fi zis că pământul însuși în care erau înfipte casele noastre se curăța de încărcătura sa de secreții ca să lase să se urce la suprafață buboaiele și coptura care până atunci îl măcinau pe dinăuntru. Gândiți-vă numai la stupefacția micului nostru oraș atât de liniștit înainte, zdruncinat în câteva zile, asemenea unui om sănătos, al cărui sânge gros are începe deodată să se răscoale. Lucrurile ajunser atât de departe că agenția Ransdok, informații, documentări, toate informațiile asupra oricărui subiect, anunță în emisiunea sa radiofonică de informații gratuite 6231 de șobolani, Culeși și arși în decursul singurei zile de 25. Această cifră, care dădea un sens limpede spectacolului zilnic pe care orașul îl avea sub ochi, sporiză păceala. Până atunci, oamenii se plânsese numai de un accident care era cam respingător. Își dădeau acum seama că acest fenomen, căruia nu i se putea nici preciza în floarea, nici de buie originea, avea ceva amenințător. Singur bătrânul spaniol astmatic continua să-și frece mâinile și să repete. Yes. Ies!" cu o bucurie senilă. La 28 aprilie însă, Doc, anunța o recoltă de circa 8.000 de șobolani și neliniștea atinse culmea în oraș. Se cereau măsuri radicale, erau acuzate autoritățile și unii care aveau case pe malul mării spuneau deja că vor să se retragă miele. Dar a doua zi agenția anunță că fenomenul încetase brusc și că serviciul de deratizare nu adunase decât o cantitate neglijabilă de șobolani morți orașul răsuflă. Totuși, exact în aceeași zi către prânz, doctorul Rieu, oprindu-și mașina în fața blocului, îl zări la capătul străzii pe portar, care se apropia cu greu cu capul aplecat, cu brațele și picioarele departate, cu o înfățișare de marionetă. Bătrânul ținea de braț un preot pe care doctorul îl recunoscu. Era părintele Panlu, un ezuit învățat și activ pe care îl mai întâlnise uneori și care era foarte prețuit în orașul nostru chiar și de cei care erau indiferenți în materie de religie. Îi așteptă. Bădânul Michel avea ochii strălucitor și respirația șuierătoare. Nu se simțea bine și îi vrusese să se iasă la aer. Dar durerea scuțită la gât, la subsor și vintre, îl siliseră să se întoarcă și să ceară ajutorul părintelui Panlu. Sunt umflături," zise el. Am făcut probabil un efort." Scuțând brațul prin portiera mașinii, doctorul își plimbă degetul la baza gâtului lui Michel, care se apropiase. Un fel de nod de lemn se formase în locul acela. Culcă-te, ia temperatura, am să vin să te văd după masă. După ce portarul plecăriu îl întrebă pe părintele Panlu ce gândea despre această poveste cu șobolanii. Oh, zise părintele, trebuie să fie o epidemie și ochii săi zâmbiră sub ochelarii rotunzi. După dejun, Rieu recita telegrama de la sanatoriu care îi anunța sosirea soției lui când auzit telefonul. Era unul din vechii săi clienți, funcționari la primărie, care îl chema. Suferise mult timp de o îngustare a ortei și, cum era sărac, riu îl îngrijise gratuit. Da," zicea el, vă amintiți de mine? Dar e vorba de altcineva. Veniți repede, s-a întâmplat ceva la vecinul meu." Vocea-i se tăie. Rieu se gândi la portar și hotără că o să vadă după aceea. Câteva minute mai târziu, tecea pragul unei case joase de pe strada Federb, dintr-un cartier mărginaș. În mijlocul scării coroase și împuțite, îl întâlni pe Iosef Graun, funcționarul care cobora să-l întâmpine. Era un om de vreo 50 de ani cu mustața gălbuie, înalt și gârbov, cu umeri înguști și membrele subțiri. Merge mai bine, zise el când ful dar am crezut că o să moară. Își sufla nasul. La al doilea și ultimul etaj, pe ușa din stânga, eu citi scris cu cretă roșie. Intrați! M-am spânzurat! Intrară! Frânghia spânzura de plafonieră deasupra unui scaun răsturnat, iar masa era împinsă într-un colț, dar a în gol. L-am desprins la timp, zicea Graun, care îi părea să-și caute mereu cuvintele, cu toate că folosea limbajul cel mai simplu. Ieșeam tocmai și am auzit zgomot. Când am văzut inscripția, cum să vă explic? Am crezut că e o farsă, dar el a scos un geamăt ciudat și, chiar sinistru s-ar putea spune." Se scărpina în cap. După părerea mea, operația trebuie să fie dureroasă. Bineînțeles, am intrat." Împinseră o ușă și se găseau în pragul unei odăi luminoase, dar mobilată sărăcăcios. Un om mititel, scurt și gros, stătea culcat într-un pat de bronz. Respira cu putere și se uită la ei cu ochii congestionați. Doctorul se opri. În intervalul respirației, îi se păru că o dechițcăituri de șobolani. Dar nimic nu se mișca prin colțuri. Riu se apropie de pat. Omul nu se spânzurase de prea de sus, nici prea brusc. Vertebrele rezistaseră. Bineînțeles, puțină asfixie. Ar fi nevoie de o radiografie. Doctorul îi făcă o injecție cu ulei camforat și zise că totul o să se aranjeze în câteva zile. Mulțumesc, domnule doctor, zise omul cu o voce nebușită. Rieu îl întrebă pe ground dacă anunțase comisarul iatul de poliție și funcționarul își luă o înfățișoare descumpănită. Nu, zise el. Oh, nu, M am gândit că cel mai grabnic. Bineînțeles, îl întrerupse serie. Deci, o să o fac eu? Dar în clipa aceea, bolnavul se agită și se ridică în pat, protestând că se simțea bine și că nu făcea să se ostenească. Liniștiți-vă!" zise Rieu. Nu e o problemă, credeți-mă! Și trebuie să fac o declarație!" O-o!" Oh, celălalt. Ei se lăsă pe spate plângând cu mici sughițuri. Gromul care-și mângâia mustața de câva timp se apropie de el. lăsați Doctorul e răspunzător. Dacă de pildă vă apucă pofta să încercați iar..." Dar cotar..." A zise printre lacrimi că nu o să mai încerce, că a fost numai vorba de o clipă de rătăcire și că tot ce dorea era să fie lăsat în pace. Rieu scria o rețetă. Ne-am înțeles, zise el, să lăsăm chestia asta. O să revin după două sau trei zile, dar să nu mai faceți vreo prostie. Pe palier, el îi spusese lui Gron că era obligat să anunțe poliția, dar că o să le roage pe comisar să nu facă ancheta decât după două zile. Trebuie supravegheată noaptea asta. Are familie? Nu o cunosc, dar pot să veghezi eu însumi. Și Grăun, clătină din cap. Nici pe el să știți, nu pot spune că îl cunosc. Dar trebuie oricum să ne ajutăm între noi. Pe culorile imobilului, Rieu se uită mașinal prin colțuri și îl întreabă pe Grăun dacă șobolanii dispăruseră cu desăvârșire din cartierul său. Funcționarul habar n-avea. Ei se vorbise într-adevăr de această poveste, dar el nu dădea prea mare atenție zvonurilor din cartier. Am alte griji," spuse el. Rieu își strângea mâna. Era grăbit să-l vadă pe portare înainte de a-i scrie soției sale. Vânzătorii ziarelor de seară anunțau că invazia șobolanilor se oprise, dar Rie, își găsi bolnavul pe jumătate răsturnat din pat, cu o mână pe burtă și alta în jurul gâtului, vomitând, cu icneli mari, un fel de bilă de un roz murdar într-un bidon de lături. După lânge eforturi, cu răsuflarea tăiată, portarul se culcă la loc. Temperatura era de 39,5 grade. Ganglionii de la gât și membrele ei se umflaseră. Două pete negricioase îi se întindeau pe coaste. Se plângea acum de o durere internă. Marde, zise el. Porcăria asta mă arde!" Gura lui negrită ca de funingine, îl făcea să-și înghită cuvintele și întorcea către doctor niște ochi globuloși pe care durerea de cap îi umplea de lacrimi. Nevastă sa se uita cu neliniște la Rieu care stătea mut. Domnule doctor," zise ea, ce este? Poate să fie orice, dar deocamdată nu e nimic sigur. Până seară regim și un depurativ. Să bea multe lichide." Portarul și era de altfel chinuit de sete. Întors acasă, eu îi telefonă lui său, Richard, unul dintre medicii cei mai importanți ai orașului. Nu," zicea Richard, n-am văzut nimic extraordinar." N-ai găsit febră cu inflamații locale?" A, ba da, totuși două cazuri cu ganglionii foarte inflamați." Anormal?" E," zis Richard, normalul știi." seara în orice caz." Portarul Lira și cu 40 de grade se plângea de șobolan. Rie încercă un abces de fixare. Sub arsura terebentinei, portarul urlă. Ah, porcii! Ganglionii se îngroșaseră și mai mult. Erau tari și lemnoși la atingere. Nevata portarului își pierdea cumpătul. Vegheați-l, îi spuse doctorul, și chemați-mă dacă e cazul. A doua zi, 13 aprilie, o briză deja călduță sufla sub un cer albastru și umed, aducea un miros de flori care venea din cartierele cele mai îndepărtate. Zgomotele dimineții pe străzi păreau mai vii, mai vesele ca de obicei. Pentru orașelul nostru, scăpat de teama surdă în care trăise în timpul săptămânii, această zi era o reînnoire. Rieu, el însuși liniștit o a soției sale, coboră voios la portar. Și într-adevăr. Dimineața, temperatura scăzuse la 38 de grade. Slăbit, bolnavul zâmbea în pat. E mai bine? nu e așa, domnule doctor?" zise nevasta. Să mai așteptăm!" Dar la 12, temperatura a să dintr-o dată la 40 de grade. Bolnavul delira fără încetare și vărsăturile reîncepuseră. Ganglionii gâtului erau dureroși la atingere și portarul voia parcă să-și țină capul cât mai depărtat posibil de corp. Nevasta lui ședea pe marginea patului cu mâinile pe cuvertură și ținea cu blândețe picioarele bolnavului. Ea îl privea pe Rieu. Ascultați!" zise acesta. Trebuie izolat și încercat un tratament special. Telefonez la spital și o să-l transportăm cu ambulanța." Două ore mai târziu, în ambulanță, doctorul și femeia stăteau a plecați asupra bolnavului. Din gura lui inflamată ieșeau frânturi de cuvinte. Şobolani, spunea el. Verzui, cu buzile ca de ceară, ploapele învinețite, răsuflarea între și scurtă, sfârșiat de ganglioni, îngrămădit în fundul cușetei, ca și cum ar fi vrut să o închide deasupra lui, sau ca și cum ceva veni din fundul pământului, îl chema fără încetare, portarul se înnăbușa sub o greutate nevăzută. Femeia plângea. Nu mai o are nicio speranță, domnule doctor. E mort, zise Rieu. Moartea portarului, să poate spune, a sfârșitul acestei perioade pline de semne surprinzătoare și începutul unei alteia, relativ mai dificile, în care uimirea primelor timpuri se transformă încetul cu încetul în panică. Concetățenii noștri își dădeau seama acum nu se gândiseră niciodată că orășelul nostru putea fi un loc anume indicat unde șobolanii să moară la soare și portarii să piară de bol ciudate. Din punctul acesta de vedere, în definitiv ei greșeau și ideile lor trebuiau revizuite. Dacă totul s-ar fi oprit aici, obișnuințele, fără îndoială, ar fi inviz. În însă alți ai noștri și care nu erau întotdeauna portari și nici săraci, trebuie răsuia pe drumul pe care domnul Michel pornise cel din tâi. Începând din momentul acesta, frica și odată cu ea în gândurarea, cuprinseră pe oameni. Înainte însă de a intra în amănuntele acestor noi evenimente, povestitorul care de folositor să dea asupra perioadei care a fost descrisă până aici, părerea unui alt martor. Jean Tarou care a mai fost întâlnit la începutul acestei povestiri, se instalase la Oron cu câteva săptămâni înainte și locuia de atunci într-un mare hotel din centru. La prima vedere, el părea destul de avut ca să trăiască din veniturile lui, dar cu toate că orașul se obișnuise încetul cu încetul cu el, nimeni nu putea spune de unde venea și ce rost avea aici. Îl întâlneai în toate locurile publice. De când venise primăvara, fusese văzut foarte des pe plajă, înotând mult și cu plăcere vădită. Cum se cade mereu suruzător, părea să fie un iubitor al tuturor plăcerilor normale, fără să fie sclavul lor. De fapt, singurul obicei care îi se cunoștea era frecventarea asiduă a dansatorilor și muzicienilor spanioli destul de numeroși în orașul nostru. Carnetele lui, în orice caz, Constituie și ele un fel de cronică a acestei perioade grele, dar este vorba de o cronică cu totul aparte, care pare să se supună unei idei preconcepute asupra lipsei de însemnătate a faptelor. La prima vedere, s-ar putea crede că Taru s-a străduit să privească lucrurile și oamenii prin capătul celălalt al binoclului. Însă, păcela generală, el se străduia de fapt să devină istoricul a ceea ce nu are istorie. Se poate deplânge fără îndoială această idee preconcepută și bănui o dată cu ea, uscăciunea sufletească. Dar nu rămâne mai puțin adevărat că aceste carnete pot furniza unei cronice acestei perioade o mulțime de amănunte secundare care au totuși importanța lor și a căror ciudățenie însăși va împiedica să fie judecat prea repede acest personaj interesant. Primele însemnări luate de Jean Tarou datează de la sosirea lui Norang. El arată de la început o curioasă mulțumire de a se afla într-un oraș atât de urât prin el însuși. Se găsesc în ele descrierea a celor doi lei de bronz care îmi podobesc primăria, considerații binevoitoare asupra lipsei de pomi, asupra caselor disgrațioase și a planului absurd al orașului. Taru mai introduce în notele sale dialoguri auzite prin tramvaie și pe străzi, fără ale însoți de comentarii, în afară de unul singur, puțin mai târziu, referitor la o conversație despre un anume cam. Taru asistase la discuția dintre doi încasatori de tramvai. Tu l-ai cunoscut doar pe Com, spunea unul. Com? Unul înalt cu mustața neagră? Exact, lucra la macaz. Ei da. Ei bine, a murit. Nu mai spune și când. După povestea cu șobolanii. Îi auzi și ce a avut? Nu știu, febră. Și apoi nu era prea voinic. A avut niște buve sub braț, n-a rezistat. Arăta totuși ca toată lumea. Nu, avea plămânii slabi și cânta la Orfeon. Să sufli mereu într-un muștiuc, te consumă." Ei," încheia al doilea, păi dacă ești bolnav, nu trebuie să sufli în muștiuc." După aceste câteva indicații, Taru se întreba de ce intrase cam în fanfara Orfeon, în ciuda intereselor sale cele mai evidente și care erau cauzele adânci care îl determinaseră să răsășuriște viața cântând la niște parăți duminicale din instrumentul acela. Taru părea să fi fost apoi favorabil impresionat de o scenă care se desfășura adesea pe balconul din fața ferestrei sale. Camera lui dădea într-adevăr pe o mică stradă transversală, unde puteau fi văzute niște pisici dormind la umbra zidurilor. După miezele însă, în orile în care tot orașul picota de căldură, un bătrânel apărea pe un balcon de cealaltă parte a străzii. Cu părul alb și bine pieptănat, drept și sever în hainele lui de croială militară, el chema pisicile cu un pis-pis distant și totodată blând. Pisicile își ridicau ochii palici de somn, dar fără a se deranja. Bătrânul rupea atunci bucătele de hârtie și le risipea în aer deasupra străzi. iar animalele atase de această ploaie de fluturi albi înainteau în mijlocul drumului, ridicând lăbuțe șovăitoare spre ultimele bucăți de hârtie. Bătrânul, scuipa atunci pisicile cu putere și precizie. Dacă un scuipat își ațindea țintar, da. În sfârșit, Taru părea să fi fost definitiv sedus de caracterul comercial al orașului a cărui înfățișare, animație și chiar plăceri păreau impuse de necesitățile negoțului. Această ciudățenie, este cuvântul folosit în carnete, primea aprobarea lui Taru și una din remarcile lui elogioase sfârșa chiar cu exclamația. În sfârșit, sunt singurele locuri în care notele călătorului, la această dată, par să iau un caracter personal. Numai că nu e ușor să le apreciezi înțelesul și seriozitatea. Astfel, după ce povestise că găsina unui șobolan mort îl făcuse pe casierul hotelului să comită o eroare în nota lui, Taru adăugase cu un scris mai puțin de sfârșit ca de obicei. Întrebare. Cum să faci să nu-ți pierzi timpul? Răspuns. Să-l resimți în toată durata lui. ce? Să peteci zile întregi în anticamera unui dentist pe un scaun incomod. Să-ți după amiaza de duminică pe balcon. Să asculți conferințe într-o limbă pe care nu o înțelegi. Să călătorești cu trenul alegând drumurile cele mai lungi și mai puțin distractive. Și, bineînțeles, să nu stai jos. Să faci coadă pentru bilete la un spectacol și apoi să nu-ți cumperi locul, etc. Dar imediat după aceste digresiuni de limbaj sau de gândire, carnetele se pun pe o descriere amănunțită a tramvailor orașului nostru, a lor de luntre, a culorilor nehotărâte, a mordăriei lor obișnuite și termină aceste considerații printr-un e remarcabil, care nu explică nimic. Iată în orice caz indicațiile date de Taru asupra istoriei cu șobolanii. Astăzi, bătrânelul de vizavi este descumpănit. Nu mai sunt pisici. Au dispărut, într-adevăr, excitate de șobolanii morți care sunt găsiți în număr mare pe străzi. După părerea mea, nu poate fi vorba ca pisicile să mănânce șobolani morți. Îmi amintesc că ale mele se fereau cu scârbă. Probabil însă că alergă după ei prin pivnițe și bătrânelul e descumpănit. E mai puțin bine pieptănat, mai puțin voinic. Îl simți că e îngrijorat. După câtva timp a intrat în casă. Scuipați-se totuși odată în gol. În oraș s-a oprit un tramvai astăzi pentru că se găsise înăuntru un șobolan mort. Ajuns acolo nu se știe cum. Două sau trei femei s-au dat jos. Șobolanul a fost aruncat. Tramvaiul a pornit mai departe. Ciuma, pista 2. La hotel, pasnicul de noapte, un om căruia pot să dai crezare, mi-a spus că se aștepta la o nenorocire cu șobolanii ăștia. Când șobolanii părăsesc nava, i-am răspuns că acest lucru era adevărat în cazul navelor, dar că nu fusese niciodată verificat prin oraș. Totuși, convingerea lui era formată. L-am întrebat la ce nenorocire ne-am putea după părerea lui aștepta. Nu știa, nenorocirea fiind cu neputință de prevăzut dar nu s-ar fi mirat să fie ceva în genul unui cutremur. Am recunoscut că era posibil și el m-a întrebat dacă asta nu mă îngrijora. Singurul lucru care mă interesează, i-am spus, este să-mi găsesc liniștea interioară. M-a înțeles perfect. La restaurantul hotelului vine o întreagă familie foarte interesantă. Tatăl este un om înalt și slab, îmbrăcat în negru, cu tare, Are mijlocul capului chel, și două smocuri de păr gri în dreapta și în stânga. Niște ochi mici, rotunzi și aspri, una subțire și o gură orizontală îi dau aerul unei bufnițe bine crescute. Sosește totdeauna primul la ușa restaurantului, se dă la o parte, o lasă să treacă pe soția lui, mărunțică, asemenu neșoricioaice negre, și intră atunci și el, urmat imediat de un băiețel și o fetiță, îmbrăcați ca niște câini savanți. Ajuns la masă, el așteaptă ca soția lui să ia aloc, apoi se așează și cei doi căței pot în sfârșit să se cocoațe și ei pe scaunele lor. Îi spune dumneata soției și copiilor, Înșiră înjiră ei răutăți politicoase și cuvinte sentențioase moștenitorilor. Nicol, dumneata te arăți de antipatică. Și fetița e gata să plângă. Asta se și urmărește. Azi dimineață băiețelul era foarte excitat de povestea cu șobolanii a vrut să spună ceva la masă. Nu se vorbește de șobolan la masă, Filip. Îți interzic pe viitor să pronunți acest cuvânt. Tatăl Dumitale are dreptate, a zis șoricioaica neagră. Cei doi căței au lăsat nasul în farfurie și bufnița a mulțumit cu o mișcare a capului care nu spunea mare lucru. În ciuda acestui exemplu frumos de reținere, se vorbește mult în oraș de această poveste cu șobolanii. Ziarul a intervenit și el. Cronica locală, care de obicei e foarte variată, E ocupată acum în întregime cu o campanie împotriva municipalității." și odată seama edilii noștri de pericolul pe care îl pot prezenta cadavrele putrezite ale acestor rozători?" Directorul hotelului nici nu mai poate vorbi de altceva." E și el jicnit." Să descopere șobolani în ascensorul unui hotel onorabil, îi se pare de neconceput." Ca să-l consolezi, am spus." Nu ești numai dumneata în situația asta." Tocmai," mi-a răspuns el." Acum suntem la fel ca toată lumea. El e acela care mi-a vorbit de primele cazuri ale acestei febre surprinzătoare care a început să stărnească neliniște. Una dintre cameristele lui a a atinsă. Bineînțeles că nu e nimic contagios, a precizat el grăbit. I-am spus că asta mi-era egal. A, înțeleg. Domnul e ca mine. Domnul e fatalist. Nu susținusem nimic asemănător și de altfel nu sunt fatalist, i-am și spus. Din acest moment încep carnetele lui Taru să vorbească mai detaliat despre această febră necunoscută care îngrijora deja publicul. Notând că bătrânelul își regăsise în sfârșit pisicile odată cu dispariția șoboranilor și își rectifica cu răbdare tragerile la țintă, Taru adăugat că se puteau deja cita vreo 10 cazuri de această febră dintre care cele mai multe fuseseră mortale. Cu titlul documentar se poate în sfârșit reproduce portretul doctorului Rieu, dat de Taru. Pe cât poate aprecia povestitorul, e destul de fidel. Pare de 35 de ani, statură mijlocie, umerii puternici, obrazul aproape dreptunghiular. Ochii întunecați și drepți, dar fălcile proeminente. Nasul gros este regulat, părul negru tuns foarte scurt. Gura este arcuită, cu buzele pline și aproape întotdeauna strânse. Are întru câtva înfățișarea unui țăran sicilian, cu pielea lui arsă de soare și hainele lui de nuanțe veșnic închise, dar care îl prind bine. Umblă repede, coboară de pe trotoare fără să-și schimbe mersul, dar de două ori din trei se urcă pe trotuarul opus făcând o mică săritură. La volanul mașinii e distrat și lasă adesea semnalizatorul de direcție a Părins, chiar după ce a luat curba, totdeauna cu capul gol. Aer de om informat Cifrele lui Taru erau exacte Doctorul Rieu era doar la curent Odată corpul portarului izolat El telefonase doctorului Richard Ca să-l întrebe despre cauza acestor febre inghinale Nu înțeleg nimic, spuse Richard Doi morți, unul în 48 de ore, celălalt în 3 zile Îl lăsase pe cel din urmă într-o dimineață După toate aparențele, în convalescență Dați-mi de veste dacă mai aveți alte cazuri," zise Rie. Mai telefonă câtorva medici. Dus în felul acesta, ancheta-i descoperit vreo 20 de cazuri asemănătoare pe timp de câteva zile. Aproape toate fuseseră mortale. Îi ceru atunci lui Richard, președintele corpului medical din Oron, izolarea noilor bolnavi. Dar n-am căderea," zise Richard, ar trebui măsuri prefectorale. De altfel, cine vă spune că există riscul unei contagiuni?" Nimic nu-mi spune asta, dar simptomele sunt neliniștitoare. Richard considera totuși că n-avea calitatea. Tot ce putea să facă era să vorbească cu prefectul. Dar în timp ce se discuta, vremea se strica. A doua zi după moartea portarului, negurmarea mare acoperirea cerul. Ploi de luviene și scurte se abătură peste oraș. O căldură prevestitoare de furtună urma acestor răpăieli subite. Marea însă își pierduse albastrul ei adânc și sub cerul de pâclă, căpăta lucir de argint sau de fier, dureroase pentru privire. Căldura umedă a acestei primăveri te făcea să doriști arșițele verii. În orașul clădit în forma de mel pe fâșia lui Depodiș, abia deschis spre mare, domnea o toropealea posomorâtă. Între zidurile lungi și văruite, pe străzile cu vitrine prăfuite, în tramvaile de un galben murdar, te simțai oarecum prizonier al cerului. Singur, bătrânul bolneava lui Rieu își mingea astmul ca să se bucure de această vreme. Coace," spunea el, face bine la bronhii." Cocea într-adevăr, dar nici mai mult, nici mai puțin, decât o febră. Întreg orașul avea febră. Aceasta era cel puțin impresia care îl urmărea pe doctorul Rieu în dimineața în care se ducea în strada Federb, pentru a asista la ancheta asupra tentativei de a lui Cotar. Dar această impresie îi se părea lipsită de temei. O atribuia enervării și preocupărilor de care era asaltat și admise că era urgent să facă puțină ordine în ideile sale. Când ajunse, comisarul nu era încă acolo. a aștepta pe coridor și hotărâre să intre întâi la el, lăsând ușa deschisă. Funcționarul de la primărie locuia în două dăi imobilate foarte sumar. Observai doar un raft de lemn alb cu două sau trei dicționare și o tablă școlărească pe care se mai putea citi, pe jumătate șterse, cuvintele, alei înflorite. După părerea lui Grown, Cotar a abusese o noapte bună, dar se trezise de dimineață cu dureri de cap și incapabil de orice reacție. Grown părea obosit și nervos, plimbându-se în lung și în lat, deschizând și închizând pe masă un dosar gros plin de manuscrise. Îi povesti cu toate acestea doctorului că nu-l cunoștea bine pe Cotar, dar presupune că ar avea o mică avere. Cotar era un om ciudat. Mult timp, relațiile lor se marginiseră la câteva saluturi pe scări. N-am stat decât de două ori de vorbă cu el. Acum câteva zile am răsturnat pe coridor o cutie plină cu crete pe care o aduceam acasă. Erau crete roșii și crete albastre. În momentul acela, Cotar a ieșit pe coridor și m-a ajutat să le adun. M-a întrebat la ce foloseau aceste crete de diferite culori. Grom îi explicase atunci că încercă să-și amintească puțin latina. De la liceu până acum, cunoștințele lui păliseră. Da," spuse doctorul. M-a osigurat că e folositor pentru a cunoaște mai bine sensul cuvintelor franțuzești." Scria prin urmare cuvinte latinești pe tablă, recopia cu creta albastră partea de cuvânt care se schimba după declinare și conjugare, și cu cretă roșie, cea care rămânea neschimbată. Nu știu dacă Cotar a înțeles prea bine, dar a părut interesat și mi-a cerut o cretă roșie. Am fost puțin surprins, dar la urma urmei, nu puteam bineînțeles să ghicesc că o să se folosească de ea în scopul... Rie întrebă care era subiectul celei de-a doua conversații, dar însoțit de secretarul său, comisarul sosi și vreau întâi să asculte declarațiile lui Gram. Doctorul observă că Gron, vorbind de Cotar, îl numea mereu disperatul. El folosi chiar la un moment dat expresia hotărâre fatală. Discutarea asupra cauzei sinuciderii și Gron se arătă în alegerea termenilor. Se fixară în sfârșit asupra cuvintelor necazuri intime. Comisarul întrebă dacă nimic în purtarea lui Cotar nu lăsa să se prevadă ceea ce el numea determinarea sa. Mi-a bădut ieri în ușă," zise Grun ca să-mi niște chibrituri. I-am dat cutia mea. S-a scuzat spunându-mi că între vecinii... Apoi m-a asigurat că îmi va da cutia înapoi. I-am spus o păstreze. Comisarul îl întrebă pe funcționar dacă Cotar nu-i păruse ciudat. Ceea ce mi s-a părut ciudat e că avea aerul că vrea să stea de vorbă. Dar eu tocmai lucram. Graunul se întoase spre rie și adăugă cu un aer încurcat. O lucrare personală, Comisarul durea să-l vadă totuși pe bolnav, dar Rieu fu de părere că era mai bine dacă Cotar ar fi mai întâi pregătit pentru această vizită. Intră deci singur și-l găsi pe Cotar în odaie, îmbrăcat doar cu o flanelă cenușie, stând ridicat în pat și întors spre ușă cu o expresie de neliniște. E poliția, nu?" Da," spuse Rieu, și nu vă agitați. Două sau trei formalități și veți fi lăsat în pace." Dar Cotar... Răspunse că asta nu folosea la nimic și că nu-i plăcea poliția. Riu se arătă nerăbdător. Nici ador. Se cere doar să răspunse repede și corect la întrebările lor ca să se termine odată. Cota artă cu și doctorul se întoase spre ușă. Dar omulețul îl și rechemă și când ful lângă pat, îi luă mâinile. Nu se pot atinge de un bolnav, de un om care s-a spânzurat. nu e așa, domnule doctor? Rieu îl cercetă un moment și îl asigură în sfârșit că nu fusese niciodată vorba de nimic de felul acesta și că, de altfel, el era aici ca să-și bolnavul. Cotar păru să se destindă și Rieu îl pofti pe comisar. I se lui Cotar mărturia lui Grun și fu întrebat dacă putea preciza cauzele acțiunii sale. El răspunse doar atât și fără să-l privească pe comisar că necazuri intime era foarte bine. Comisarul insistă să afle dacă mai avea poftă să repete ceea ce făcuse și Cotar, înviorându-se, răspunse că nu și că dorea numai să fie lăsată în pace. Vă atrag atenția, zise comisarul pe un ton iritat, că, pentru moment, dumneavoastră tulburați pacea altora. Dar la un semn lui Rieu, lucrurile se opriră aici. Vă dați seama, oftă comisarul ieșind, avem ceva mai important de făcut decât când se vorbește de această febră, îl întrebă pe doctor dacă lucrul era serios și Rieu zise că habar n-avea. E din pricina vremii, asta e tot," încheie comisarul. Era din pricina vremii, fără îndoială. Totul se lipea de mâini pe măsură ce ziua înainta și Rieu simțea cum teama lui crește cu fiecare vizită. În seara aceleași zile, la periferie, un vecin al bătrânului bolnav își apăsa vintrele și vomita în toiul delirului. Ganglionii erau mult mai groși decât cei ai portarului. Unul începea să supureze și curând se sparse ca un fruct stricat. Întors acasă, eu telefonul la depozitul de produse farmaceutice al departamentului. Însemnările lui profesionale menționează doar la această dată. Răspuns negativ. Și deja era chemat în altă parte pentru cazuri asemănătoare. accesele trebuiau deschise, era evident. Două tăieturi de bisturiu în cruce și ganglionii, Revărsa un fel de pastă amestecată cu sânge. Bolnavii sângerau sfârșiați, dar apăreau pete pe burtă și pe picioare. Un ganglion înceta să supureze, apoi se umfla din nou. În cele mai multe cazuri, bolnavul murea, emanând un miros înspemântător. Presată de limbută cu istoria șobolanilor, nu mai vorbea de nimic. Șobolanii doar mor pe stradă, iar oamenii în odaia lor. Și ziarele nu se ocupă decât de stradă. Însă, prefectura și municipalitatea începeau să-și pună întrebări. Atâta timp cât fiecare medic nu cunoscuse mai mult de două sau trei cazuri, nimeni nu se gândise să se agite. Dar, de fapt, de ajuns să aibă cineva ideea să le numere. Rezultatul era consternant. În câteva zile numai, cazurile mortale se înmulțiseră și deveni evident pentru cei care se preocupau de această boală ciudată că era vorba de o adevărată epidemie. Acesta este momentul pe care l-a castel... Un confrate al lui Rieu, mult mai în vârstă decât el, să vină să-l vadă. Bineînțeles, îi zise el. Dumneata ști ce este Rieu? Aștept rezultatul analizelor. Eu știu și nu am nevoie de analize. O parte din cariera mea am lucrat în China și am văzut câteva cazuri și la Paris acum vreo 20 de ani. Numai că nimeni n-a îndrăznit să le dea pe locul nume acestor cazuri. Opinia publică, asta e sfânt. Fără panică, mai ales fără panică. Și apoi, cum ziceau un confrate, este cu neputință, toată lumea știe că ea a dispărut din Occident. Da, toată lumea știa asta, în afară de morți. Rieu, dumneata știe la fel de bine ca și mine ce este. Rieu se gândea. Prin fereastra biroului privea umărul falezei pietroase, care se sfârșea în depărtare deasupra golfului. Cerul, deși albastru, avea o scripire pală care se îndulcea pe măsură ce după amiaza înainta. Da, Castel, spuse el, e greu de crezut, dar se pare totuși că ar fi ciuma. Castel se ridică și se îndreptă spre ușă. Știi ce ni se va răspunde? zise bătrânul medic. A dispărut de ani de zile din țările temperate. Ce înseamnă asta a dispărea? a răspuns din dând din numeri. Da, și nu uita, chiar la Paris, în urmă cu aproape 20 de ani. Da, să sperăm că nu va fi mai grav astăzi decât atunci, dar este într-adevăr de necrezut." Cuvântul ciumă funcțese pronunțat pentru întâia oară. În acest punct al povestirii, când Bernard Rieu stă în spatele ferestrei sale, îi se va permite povestitorului să explice nesiguranța și surpriza medicului, deoarece cu unele nuanțe, el reacționa la fel ca și cei mai mulți dintre concetățenii noștri. Epidemiile, într-adevăr, nu sunt ceva neobișnuit, dar cresc cu greu în ele când îți cad pe cap. Au fost pe lume tot atâtea ciume câte războaie și, totuși, ciume și războaie găsesc pe oameni întotdeauna la fel de nepregătiți. Doctorul Rieu era la fel de nepregătit ca și concetățenii noștri. Și astfel trebuie înțeles ezitările sale Tot așa trebuie înțeles și că starea sa de spirit Era împărțită între îngrijorare și încredere Când izbucnește un război, oamenii spun N-are să dureze, prea e stupid Și fără îndoială, un război este desigur prea stupid Dar asta nu îl împiedică să dureze Prostia stăruie întotdeauna Și faptul s-ar observa dacă fiecare nu s-ar gândi mereu la sine Concetățenii noștri se mănau în această privință cu toată lumea, se gândau la ei înșiși, cu alte cuvinte, erau umaniști, nu credeau în flageluri. Flagelul nu este pe măsura omului, îți spui deci că flagelul este ireal, e un vis urât care o să treacă, dar nu trece totdeauna și din vis urât în vis urât, oamenii sunt cei care se duc și umaniștii cei din tâi, pentru că nu și-au luat măsuri de precauție. Concetățenii noștri nu erau mai vinovați decât alții. Ei uitau să fie modești și atâta tot și credeau că totul mai era posibil pentru ei, ceea ce presupunea că flagelurile nu erau posibile. Ei continuau să facă afaceri, proiectau călătorii și aveau păreri. Cum să se fi gândit la ciumă care suprimă viitorul, deplasările și discuțiile? Ei se credeau liberi și nimeni nu va fi vreodată liber atâta timp cât vor exista flageluri. Chiar atunci când doctorul Rieu recunoscuse față de prietenul său că un număr mic de bolnavi împărăștiați muriseră fără veste de ciumă, pericolul rămânea pentru el fără realitate. Pur și simplu, când ești medic, ți-ai făcut o idee asupra durerii și ai ceva mai multă imaginație. Privindu-și pe geam orașul care nu se schimbase, doctorul de-abia dacă simțea cum se naște în el, acea ușoară îngrețoșare față de viitor, care se numește îngrijorare. Încerca să-și adune în minte ce știa despre această boală. Îi pluteau cifre în memorie și își spunea că cele vreo 30 de ciume mari pe care le-a cunoscut istoria făcuseră aproape 100 de milioane de morți. Dar ce sunt 100 de milioane de morți? Când ai făcut războiul, deba dacă mai știi ce este un mort. Și cum un om mort nu înseamnă ceva decât dacă l-ai văzut mort, 100 de milioane de cadavre semănate de-a lungul istoriei nu sunt în închipuire decât un fum. Doctorul își amintea de asemenea decimea de la Constantinopole, care după Procopiu, Procopiu din Cezarea, istoric bizantin, autor al lucrărilor Istoria răzbailor lui Justinian și Istoria secretă, făcuse 10.000 de victime într-o zi. 10.000 de morți înseamnă de cinci ori publicul unui mare cinematograf. Iată ce a trebui făcut. Să aduni oamenii de la ieșirea a 5 cinematografe, să duci într-o piață a orașului, și acolo să-i omori grămadă ca să-ți faci o idee. Cel puțin ai putea atunci înlocui cu chipuri cunoscute acest morman anonim. Dar, desigur, asta nu se poate realiza. Și apoi, cine cunoaște 10.000 de chipuri? De altfel, oameni ca Procopiu nu știau să numere. Lucrul e cunoscut. La Canton, cu 70 de ani în urmă, 40.000 de șobolani muriseră de ciumă înainte ca epidemia să se atingă de locuitori. Dar în 1871 nu exista mijlocul de a număra șobolanii. Se făcea socoteala aproximativ, în mare, cu posibilități evidente de eroare. Totuși, dacă un șobolan e lung de 30 de centimetri, 40.000 de șobolani puși cap la cap ar face. Dar doctorul își pierdea răbdarea, se descuraja și asta nu trebuia. Câteva cazuri nu înseamnă o epidemie și e de ajuns să se ia măsuri de precauție. Trebuia să se mulțumească cu ce se știa: toropela și prostrația, ochii înroșiți, cura murdară, durerile de cap, inflamarea ganglionilor, seta îngrozitoare, delirul, petele pe corp, sfărtecarea la untrică și la capătul tuturor acestora. La capătul tuturor acestora, doctorul Rie își amintea o frază. O frază care tocmai încheia în manualul său enumerarea simptomelor. Pulsul devine filiform și moartea se produce cu ocazia unei mișcări însemnate. Da, la capătul tuturor acestora, de un fir și trei sferturi dintre oameni, aceasta era cifra exactă, era unde a ajuns de nerăbdători ca să facă această mișcare imperceptibilă care îi omora. Doctorul tot mai privea pe fereastră. De o parte a geamului, cerul proaspăt de primăvară de cealaltă parte, cuvântul care încă mai resuna în odaie, ciuma. Cuvântul nu conținea doar înțelesul pe care știința binevoia să-i dea, ci și un lung șir de imagini extraordinare, care nu se potriveau cu acest oraș galben și cenușiu, puțin animat la această oră, mai curând bâzitor decât zgomotos, în fine, fericit, dacă este posibil să fii în același timp, fericit și posomorât și o liniște atât de pașnică și de indiferentă nega cu ușurință parcă vechile imagini ale epidemiei. Atena ciumată și părăsită de păsări, orașele chinezești pline de cei ce trăgeau să moară tăcuți, ocnașii din Marsilia îngrămădind în gropi trupurile ce se descărnau, construirea în Provence, amarelui zid care trebuia să oprească vântul furios al ciumei, Iafa și cercetorii ei hidoși, paturile umede și putrede lipite de țărâna bătătorită a spitalului din Constantinopole, bolnavii târâți cu cârjele, carnavalul medicilor mascați în timpul ciumei negre, împreunările celor vii în cimitirile din Milano, căruțele cu morți în Londra îngrozită și nopțile și zilele pline pretutindeni și întotdeauna de strigătul nesfârșit al oamenilor. Nu, toate acestea nu erau încă destul de puternice pentru a ucide calmul acestei zile, de cealaltă parte a geamului, clopoțelul unui tramvai nevăzut răsună deodată și desmiți într-o clipă cruzimea și durerea. Singură marea la capătul tablei ca de șah, ștersa caselor, era o mărturie a ceea ce este neliniștitor și fără de odihnă în lume. Și doctorul Rieu, care privea golful, se gândea la acele ruguri despre care vorbește Lucrețiu și pe care atenienii lovis de ciumă le ridica în fața mării. În timpul nopții erau duși acolo morții, dar nu era loc suficient și cei în viață se băteau cu lovituri de torțe pentru a le face loc pe rug celor care le fusese dragi, susținând lupte sângeroase mai curând decât să-și părăsească cadavrele. Puteți să-ți imaginezi rugurile împurpurate dinaintea apei liniștite și întunecoase, bătâile cu torțe în noaptea între de scântei, șaburi groși otrăviți, urcând spre cerul atent? Puteai să te temi! Dar această amețeală nu rezista în fața rațiunii. E adevărat că fusese pronunțat cuvântul ciumă. Este adevărat că în această clipă chiar, flagelul scutura și trântea la pământ o victimă sau două. Dar ce? Asta nu se poate opri? Ceea ce trebuia făcut era să se recunoască clar ceea ce trebuia recunoscut, să fie alungate în sfârșit umbrele inutile și să fie luate măsurile care se impuneau. Apoi, ciuma urma să se oprească. Pentru că ciuma nu se putea imagina sau se imaginea fals. Dacă se oprea, așa era cel mai probabil, totul ar fi în regulă. În cazul contrar, s-ar ști ce este și s-ar mai ști dacă n-ar fi posibil să te împaci întâi cu ea pentru că apoi să o învingi. Doctorul deschise fereastra și zgomotul străzii crescut dintr-o dată. Dintr-un atelier vecin, urcașul scurt și repetat al unui ferăstrău mecanic. Riu se scutură. Aici era certitudinea în munca de toate zilele. Restul depindea de fire și mișcări însemnate, la care nu te puteai opri. Esențialul era să-ți faci bine meseria. Aici ajunsese cu reflecțiile sale doctorul Rie când fu anunțat grand fiind funcționar la primărie și cu toate că ocupațiile sale acolo erau foarte diverse. Era folosit periodic la serviciul de statistică al stării civile. În felul acesta, ajungea să facă socoteala deceselor și, cum era serviabil din fire, consimțise să-i aducă el însuși lui Rieu, o copie a rezultatelor sale. Doctorul îl văzu pe Grom, intrând împreună cu vecinul lui, Cotar. funcționarul vântura o foaie de hârtie. Cifrele urcă, doctore, anunța el. 11 morți în 48 de ore... Rieu îl salută pe cotar și îl întrebă cum se simte. lămuri lămurica acesta ținuse să-i mulțumescă doctorului și să se scuze de neplăcerile pe care îi le plicinuise. Dar Rieu se uita în foaia de statistică. Ei, a zis Rieu, ar trebui poate să ne hotărâm să-i spunem acestei bol pe nume. Până acum am bătut pasul pe loc. Dar veniți cu mine. Trebuie să mă duc la laborator. Da, da, zicea Groun coborând scările în urma doctorului. Să spunem lucrurilor pe nume, dar care e acest nume? Nu pot să vi-l spun și de altfel asta nu va fi de folos. Vedeți, surăse funcționarul, nu e așa de ușor. Se îndreptară spre piața armelor. Cotar tăcea mereu. Străzile începeau să se umple de lume. Înserarea fugara orașului nostru lăsa deja loc nopții și primele stele apăreau pe un orizont încă limpede. Câteva secunde mai târziu, lămpiile de deasupra străzilor, întunecarea tot cerul, aprinzându-se și zgomotul conversațiilor, păru să crească. Iertați-mă," spuse Grâm. dar trebuie să iau tramvaiul. Timpul meu, seara, e sfânt, cum se spune la noi. Nu lăsa niciodată treaba de azi pe..." Rieu observase mai de mult această manie pe care o avea gră. născut la Montelimar, să invoce locuțiuni din regiunea lui și să adauge apoi formule banale care nu mai erau de nicăieri, ca de pildă. O vreme de vis sau o lumină feerică. Montelimar, oraș din sudul Franței. A, zise Cotar, e adevărat. Nu pot să-l mai scoți din casă după cină." Rie îl întrebă pe Groun dacă lucra pentru primărie. Groun răspunse că nu, lucra pentru el. A, făcut și Rieu ca să zică ceva. Și merge. Obligatoriu. Dan de zile de când lucrez, cu toate că, pe de altă parte, nu prea e mare progres. Dar, în definitiv, despre ce e vorba?" zise doctorul oprindu-se. Groun se, se bălbâi, așezându-și mai bine pălăria rotundă peste urechile lui mari. Și Rieu... Înțelese foarte vag că era vorba de ceva despre înflorirea unei personalități Dar funcționarul își părăsea și urca pe bulevardul Marnei Mergând pe sub ficuș cu pași mici și grăbiți În pragul laboratorului, Cotar îi spuse doctorului că ar vrea să-l mai vadă ca să-i ceară un sfat Rie, care e mototorean buzunar foia de statistică, îl invită să vină la consultații Apoi răzgândindu-se, îi zise că tot merge a doua zi prin cartierul lui Și o să treacă să-l vadă pe seară Părăsindu-l pe cotar, doctorul își dădu seama că se gândea la grăun și le închipuia în mijlocul unei ciume, dar nu la acestea care, fără îndoială, nu să fie serioasă, ci în al uneia dintre marile ciume ale istoriei. Este genul de oameni care sunt cruțați în astfel de cazuri. Își amintea să fi citit că ciuma cruța constituțiile slabe și nimicea mai ales organismele viguroase. Tot gândindu-se la el, Doctorul îi găsi funcționarului un oarecare aer de mister. La prima vedere, Gron nu era într-adevăr nimic mai mult decât un mic funcționar de primărie, a cărui înfățișare o și avea. Lung și slab, el înota în haine pe care și le alegea întotdeauna prea mari, cu iluzia că îl vor ține mai mult. Pe gingia inferioară păstra încă cea mai mare parte a dinților, îi pierduse în schimb pe cei de pe maxilarul superior. Când surâdea, îi se ridica buza de sus și căpăta astfel pe gură o umbră. Dacă se adaugă la acest portret un mers de seminarist, alta de a șterge din mers pereții și de a se strecura pe uși, un miros de pifniță și de fum, toate într-o chipările insignifianței, se va recunoaște că nu puteai să ți le în, în altă parte decât înaintea unui birou, străduindu-se să revizuiască tarifele băilor din oraș sau să adune pentru un tânăr referent elementele unui raport privitor la noua taxa asupra ridicării gunailor de prin case. Chiar pentru un spirit neprevenit, el părea să fi fost adus pe lume ca să exercite funcțiile discrete, dar indispensabile, de funcționar auxiliar, municipal-temporar, cu 62 de franc și 30 pe zi. Era chiar mențiunea pe care spunea că o face să figureze pe foile sale de angajare după cuvântul «calificare». Când, cu 22 de ani în urmă, după obținerea unei licențe pe care, din lipsă de bani, nu putuse depăși, primise această funcție, fusese lăsat să spere, spunea el, o titularizare rapidă. Nu era vorba decât să-și dovedească câtva timp competența în problemele delicate pe care le punea administrarea orașului nostru. După aceea, așa cel puțin îl asiguraseră, nu se putea să nu ajungă să capete un post de referent care să-i permite să trăiască nestrâmtorat. Desigur, nu ambiția era aceea care îl făcea să acționeze pe grom, s -o el însuși cu un zâmbet melancolic. Însă perspectiva unei vieți materiale asigurate prin mijloace cinstite și de acei posibilitatea de a se dedica fără reținere ocupațiilor sale preferate, îi surâdea mult. Dacă acceptase propunerea care i se făcuse, fusese din rațiuni onorabile și, dacă se poate spune, din credință într-un ideal. Această stare de lucruri provizorie dura de mulți ani, viața se scumpise peste măsură și salariul lui Gros, în ciuda câtorva majorări generale, era tot derizoriu. El se plânsese lui Rieu, dar nimeni nu părea să-și plece urechea. Tocmai aici își face loc originalitatea lui grom, sau cel puțin, unul din semenele ei. El ar fi putut, într-adevăr, să revendice, dacă nu drepturi de care nu era sigur, cel puțin asigurările care i-au fost date. Dar mai întâi că șeful de birou care l-a murise de mult și apoi Grand nu-și amintea termenii exacti ai promisiunii care îi se făcuse. În sfârșit, și mai ales, Grand nu-și găsea cuvintele. Aceasta era particularitatea care îl zugrăvea cel mai bine pe concetățeanul nostru, cum puturi o remarce. Într-adevăr, nu găsea cuvintele necesare să scrie documentul de reclamație la care medita sau să facă demersul pe care îl cereau împrejurările. Dacă ar fi să-l credem, el se simțea în mod special împiedicat să folosească cuvântul drept, asupra căruia nu era sigur, sau pe acela de promisiuni, care ar fi implicat sensul că reclama ceea ce îi se cuvenea, și-ar fi căpătat prin urmare un caracter de îndrăzneală, puțin compatibil cu modestia funcțiunilor pe care le îndeplinea. Pe de altă parte, el refuza să folosească termenii de bunăvoință, a solicita gratitudine care socotea el nu se împăcau cu demnitatea lui personală, și astfel, neputând găsi cuvântul potrivit, concetățeanul nostru continuase să-și exerseze funcțiile obscure până la o vârstă destul de înaintată. De altfel, și tot după cum îi declara doctorul Rieu, funcționarul observă practic că viața materială îi era asigurată oricum, pentru că îi era de ajuns la urma urmei să-și adapteze nevoile posibilităților. El recunosc cu astfel justeția uneia dintre vorbele preferate ale primarului, mare industriat din orașul nostru, care afirma cu tărie că, în cele din urmă, și el insista asupra acestor cuvinte care purtau toată greutatea argumentației, în cele din urmă, deci, nu a fost văzut nimeni murind de foame. În orice caz, viața aproape ascetică pe care o ducea Grun îl eliberase într-adevăr în cele din urmă de orice grijă de felul acesta. El continua să-și caute cuvintele. Într-un anume sens, se poate chiar spune că viața sa era exemplară. El făcea parte dintre acei oameni rare atât în orașul nostru cât și aiurea, care au totdeauna curajul bunelor lor sentimente. Puținul pe care îl dezvăluia despre sine, dovedea într-adevăr sensibilitate și inclinații pe care oamenii nu îndrăsnesc să le recunoască în zilele noastre. El nu roșea când mărturisea că își iubea nepoții și sora, singura rudă pe care o mai avea, și pe care se ducea să o viziteze la fiecare doi ani în Franța. El recunoștea că amintirea părinților săi, morți pe vremea când era încă tânăr, îl îndurera. El nu refuza să admită că îi plăcea mai mult ca orice un anumit clopot din cartierul lui, care bătea încet câte ora cinci după amiază. Dar, pentru a evoca emoții atât de simple, totuși, cel mai neînsemnat cuvânt, îi picinuia mii de chinuri. În cele din urmă, această dificultate devenise grija lui cea mai mare. Ah, domnule doctor, zicea el, tare aș vrea să învăț să mă exprim. Vorbea despre asta cu or ori de câte ori îl întâlnea. Doctorul, în seara aceea, l pe funcționar cum pleca, înțelese dintr-o dată ce voise Graun să spună. Scria fără îndoială o carte sau ceva asemănător. Asta îl liniști pe Rieu, chiar și în laborator unde se duse în sfârșit. El știa că această impresia lui era stupidă. Nu reușea totuși să credă că ciuma s-ar putea într-adevăr instala într-un oraș unde puteau fi găsiți funcționari modești care cultivau manii demne de respect. Mai exact, nu vedea locul acestor manii în mijlocul ciumei și judeca deci că, practic, ciuma nu avea niciun viitor printre concetățenii noștri. A doua zi, datorită unei insistențe socotită deplasată, Rieu obținea convocarea la prefectură a unei comisii sanitare. E adevărat că populația se neliniștește," recunoscut Urișar. Și apoi Guralive exagerează totul. Prefectul mi-a spus, Să acționăm repede, dacă vreți, dar în tăcere." El este de altfel convins că e vorba de o falsă alarmă." Bernard rie îl lua pe castel în mașina sa ca să ajungă la prefectură. Știi," ei zise acesta din urmă, Știi că departamentul n-are ser?" Știu." Am telefonat la depozit. Directorul a căzut din nori. Trebuie să-l aducem de la Paris. Sper că nu o să dureze mult. Am și telegrafiat, a răspuns Rieu. Prefectul era amabil, dar nervos. Să începem, domnilor, a zis el. Este nevoie să rezum situația? Richard era de părere că e inutil. Medicii cunoșteau situația. Problema era doar de știut ce măsuri se impuneau să fie luate. Problema, zise bătrânul castel cu brutalitate, este să știm dacă e vorba de ciumă sau nu. Doi sau trei medici protestară, ceilalți păreau să ezite. Cât despre prefect, el tre și se răsuci mașinal ca și când ar fi vrut să verifice dacă această enormitate fusese într-adevăr împiedicată în să se răspândească pe culoare prin ușă. Richard declară că, după părerea lui, nu trebuiau să se lase cuprinși de panică. Era vorba de o febră cu complicații inegale. Asta era tot ce se putea spune. Ipotezele în știință ca și în viață, fiind întotdeauna primejdioase. Bătrânul Castel, care-și mușca liniștit mustața încălbenită, ridică niște ochi limpezi spre Rieu. Apoi întoase o privire binevoitoare spre asistență și a se atenția că el știa foarte bine că era vorba de ciumă, dar că, bineînțeles... Au recunoaște oficial, ar impune să se ia măsuri nemiloase. El știa că asta era în fond ceea ce îi făcea să dea înapoi pe confrații săi, și voia prin urmare să admită pentru liniștea lor că n-ar fi ciumă. Prefectul sărit și declară că, în orice caz, ăsta nu era un mod potrivit de a raționa. Important, zise Castel, nu este ca acest mod de a raționa să fie bun, ci ca el să dea de gândit. Cum râi tăcea, îi se ceru părerea. E vorba de o febră cu caracter tifoid, dar însoțită de inflamarea ganglionilor linfatici și de vărsături. Am făcut incizie ganglionilor. Am putut astfel să determin analize în care laboratorul crede că recunoaște bacilul scurt și gros al ciumei. Pentru a fi complet, trebuie totuși să spun că anumite modificări specifice ale microbului nu coincid cu descripția clasică. Richard sublinie că asta dă dea dreptul la ezitării și că ar trebui cel puțin să se aștepte rezultatul statistic al seriei de analize începute de câteva zile. Când un microb, a zis Riu, după o scurtă tăcere, este capabil ca în timp de trei zile să mărească de patru ori volumul splinei, să dea ganglionilor mezenterici volumul unei portocale și o consistență păstoasă, acest microb, tocmai că nu autorizează ezitările. Focarele de infecție sunt în extensie crescândă. În ritmul în care se răspândește maladia, dacă nu e oprită energic, ea riscă să omoare jumătate din oraș în mai puțin de două luni. În consecință, e puțin important dacă dumneavoastră o numiți ciumă sau febră de creștere. Important e numai să o împiedicați să omoare jumătate din oraș. Richard considera că nu trebuie văzute lucrurile în negru și că, de altfel, contagiunea nu era dovedită din moment ce rudele bolnavilor săi erau încă neatinse. Dar alții au murit. A trase atenția Rie. Și, bineînțeles, contagiunea nu e niciodată absolută. Altfel s-ar obține o înmulțire matematică infinită și o depopulare fulgerătoare. Nu este vorba să nu fie văzute lucrurile în negru. E vorba de a lua măsuri de precauție. Richard era totuși de părere că situația poate fi rezumată amintind că, pentru a opri această maladie, dacă nu se oprea de la sine, trebuiau aplicate măsurile severe de profilaxie prevăzute de lege că pentru a face acest lucru trebuia recunoscut oficial că era vorba de ciumă că certitudinea nu era absolută în această privință și că prin urmare asta cerea gândire Problema insistă Rieu nu constă în a ști dacă măsurile prevăzute de lege sunt severe ci dacă ele sunt necesare pentru a împiedica să fie omorâtă jumătate din oraș Restul este o chestiune de administrație și instituțiile noastre au prevăzut un prefect tocmai pentru ca să rezolve aceste probleme fără îndoială, zise prefectul, dar am nevoie să recunoașteți oficial că este vorba de o epidemie de ciumă. Dacă nu recunoaștem, zise Rieu, tot riscă să fie omorâtă jumătate din oraș. Richard interveni cu oarecare nervozitate. Adevărul este că doctorul Rieu crede că e vorba de ciumă. Descrierea făcută de el sindromului e o dovadă. Rieu răspunse că nu descrisese un sindrom. Descrisese ceea ce a văzut Și ceea ce văzuse Era inflamarea ganglionilor linfatici Pete, febră cu delir Toate astea fatale în 48 de ore Putea oare domnul Rișar Să-și răspunderea să afirme că Epidemia se va opri fără măsuri Drastice de profilaxie? Rișar șovăie și se uită la el. Sincer vorbind Ce gândiți? Aveți certitudinea că e vorba de ciumă? Puneți greșit problema nu este o chestiune de vocabular, este o chestiune de timp. Ideea dumneavoastră, zise prefectul, ar fi că chiar dacă nu e vorba de ciumă, ar trebui totuși aplicate măsurile profilactice indicate în caz de ciumă. Dacă trebuie neapărat să am o idee, într-adevăr, asta e. Ciuma, pista 3 Medicii se consultară și erișar sfârșește sfârși prin a zice... Trebuie, deci, să ne luăm răspunderea de a acționa ca și când maladia ar fi ciumă. Formularea fu călduros aprobată. Asta e și părerea dumitale, stimate confrate. Formularea mea e indiferentă, zise Rieu. Să spunem doar că nu trebuie să acționăm ca și când jumătate din oraș n-ar risca să fie omorâtă, căci atunci ar fi omorâtă. În mijlocul iritării generale, Rieu plecă. Câteva clipe mai târziu, în cartierul care mirosea ulei prăjit și urină, o femeie urlând în de morții, vintrele însângerate, se răsucea spre el. A doua zi după conferință, Febra mai făcu un mic salt. Ea a avut eco chiar în ziare, dar sub o formă benignă, fiindcă se mulțumire doar cu câteva aluzii. Oricum, Rieu putea citi a treia zi, mici afișe albe care fusese rălipite repede de prefectură în colțurile cele mai discrete ale orașului. Era greu să-ți dai seama dacă acest afiș putea fi o dovadă că autoritățile priveau situația în față. Măsurile nu erau draconice și părea că se făcuseră multe concesii din dorința de a nu ne opinia publică. Prima parte a deciziei anunța într-adevăr că vreo câteva cazuri de febră pernicioasă, despre care nu se putea încă spune dacă era contagioasă, își făcuseră apariția în oram. Aceste cazuri nu erau suficient de caracteristice ca să dea într-adevăr motive de neliniște și nu era îndoială că populația o să știe să-și păstrăze sângele rece. Totuși, și dintr-o prudență care putea fi înțeleasă de toată lumea, prefectul lua câteva măsuri preventive. Înțelese și puse în practică în mod corect, aceste măsuri erau de natură să oprească net orice amenințare de epidemie. În consecință, prefectul nu se îndoia nicio secundă că administranții săi vor aduce efortul lui său personal, cea mai devotată dintre colaborări. Afișul anunța apoi măsuri generale, printre care o deratizare științifică prin injectare de gaze toxice în canalele de scurgere și o supraveghere riguroasă a alimentării cu apă. Erau îndemnați locuitorii la cea mai mare curățenie și erau poftiți în sfârșit purtătorii de purici să se prezinte la dispensarele municipale. Pe de altă parte, familiile trebuiau în mod obligatoriu să declare cazurile diagnosticate de către medic și să consimte la izolarea celor bolnavi în sările speciale ale spitalului. Aceste sări erau de altfel înzestrate pentru a îngriji bolnavii într-un minimum de timp și cu maximum de șanse de vindecare. Câteva paragrafe suplimentare impuneau dezinfectarea obligatorie a camerei bolnavului și a vehicolului de transport. În rest, Prefectura se imagina să recomande celor din preajma bolnavului se supună unui control sanitar. Doctorul Rieu se răsuci în fața afișului și își reluă drumul spre cabinetul său. Grom, care l-a aștepta, ridică din nou brațele văzându-l. Da," zise Rieu, știu, cifrele urcă." În ajun muriseră în oraș vreo 10 bolnavi. Doctorul îi spuse lui Gron că are să de poate seara, deoarece avea să facă o vizită lui Cotar. Așa e," zise Gros. O să facă bine, s-a cam schimbat. În ce sens? A devenit politicos. Înainte nu era? Gros ezită. Nu putea spune despre Gron că era nepoliticos. Expresia n-ar fi fost cea potrivită. Era un om închis în sine și tăcut și avea puțin aliura unui mistreț. O daie, un restaurant modest și ieșiri destul de misterioase, în asta constat toată viața lui Cotar. Oficial era reprezentant comercial de vinuri și lichioruri. Din când în când, primea vizite a doi sau trei oameni care erau probabil clienții lui. Seara uneori se ducea la cinematograful care se afla în fața casei. Clujbașul observase chiar că Cotar părea să dea preferință filmelor cu gangsteri. În toate împrejurările, reprezentantul comercial rămânea singuratic și neîntrezător. Toate astea, după părerea lui Grom, se schimbaseră mult. Nu știu cum să spun, dar am impresia, știți, că ar căuta să-și atragă bunăvoința oamenilor, că vrea ca toată lumea să fie de partea lui. Îmi vorbește des, mă invită să ies cu el și nu sunt în stare întotdeauna să refuz. De altfel mă interesează și, la urma urmei, i-am salvat viața. De la tentativa sa de a se sinucide Cotar nu mai primise nicio vizită. În cartier, printre negustori, căuta toate simpatiile. Nici când nu se vorbise cu atâta blândețe băcanilor, nu fusese ascultată cu atâta interes o tutun joică. Această joică, observă Grun, este o adevărată viperă. I-am spus-o și lui Cotar, dar el mi-a răspuns că mă înșel și că femeia are părțile ei bune pe care trebuie să știi să le găsești. De două sau de trei ori, în sfârșit, Cotar... Îl dusese pe grăun restaurantele și cafenelele luxoase din oraș. Începuse într-adevăr să le frecventeze. Te simți bine acolo?" zicea el. Și apoi ești în societate bună." Grăun remarcase atențiile speciale ale personalului față de reprezentantul comercial și înțelesese și motivul, observând bacșișurile excesive pe care acesta le lăsa. Cotar părea foarte sensibil la amabilitățile cu care era răsplătit. Într-o zi, când șeful personalului îl însoțise până la ușă și îl ajutase să-și îmbrace parte siul, Cotar îi spuse lui Grom. E un băiat bun. Poate să depună mărturie." Să depună mărturie pentru ce?" Cotar ezitase. Ei, păi că nu sunt un om rău." De altfel avea toane. Într-o zi, când băcanul se arătase mai puțin amabil, se întosesă acasă într-o stare de furie exagerată ce de partea celorlalți secătura asta!" repeta el. Care ceilalți? Toți ceilalți?" Grom asistase chiar la o scenă curioasă la tutunjaică. În cursul unei conversații animate, aceasta pomenise de o arestare recentă care făcuse vâl în Alger. Era vorba de un tânăr funcționar comercial care omorise un arab pe o plajă. Dacă ar fi băgat toate lepădăturile alea la pușcărie," spusese tutunjoaica, Oamenii cinstiți ar putea să răsufle. Dar trebuise să se întrerupă în fața agitației subita lui Cotar, care se năpustise afară din prevălie fără un cuvânt de scuză. Grăun și ei cu brațele atârnând de uimire, îl priviseră cum fuge. Mai târziu, Grăun avea să semnaleze lui Rieu și alte schimbări în caracterul lui Cotar. Acesta, din urmă, avusese să întotdeauna părări foarte liberale. Chiar fraza lui favorită, cei mari îi mănâncă întotdeauna pe cei mici? Era o dovadă. Dar de câtva timp încoace, nu mai cumpăra decât ziarul oficios din Oraun și nu te putea împiedica să nu observi cum depunea chiar o oarecare ostentație în a citi în locurile publice. La fel, câteva zile după ce se sculase din pat, îl rugase pe Graun, care se ducea la poștă, să fie atât de amabil să expedieze un mandat de 100 de franci pe care trimitea lunar unei surori care trăia în altă parte. Și în clipa când Graun pleca, limite i 200 de franci!" îl rugă Cotar. O să fie pentru ea o surpriză plăcută. Crede că nu mă gândesc niciodată la ea, dar adevărul este că o iubesc mult." În sfârșit, avusese cu Grom o conversație ciudată. Acesta fusese obligat să răspunde la întrebările lui Cotar, intrigat de mica anteletnicire cărea Grom, îi se dăruia în fiecare seară. Deci," spusese Cotar, Scrieți o carte!" Dacă vreți, dar e mai complicat decât atât. Ah! exclamase Cotar. Care aș vrea să fac și eu ca dumneavoastră? Grown păruse surprins și Cotar beguise că unui artist îi se trec multe cu vederea. De ce? întrebase Grown. Ei, pentru că un artist are mai multe drepturi decât un are cine. Toată lumea știe asta. Îi se iartă mai multe. De...", îi spuse riu lui Grom în dimineața cu afișele. Povestea cu șobolanii l a zăpăcit și pe el ca pe mulți alții. Asta e? Sau poate că e frică de febră?" Grom răspunse. Nu cred, domnule doctor, și dacă vreți să știți părerea mea... Mașina de teratizare trecu pe sub geamul lor cu un puternic zgomot de eșapament. riu cu până ce fu posibil să se facă auzit, și geru distrat părerea funcționarului. Celălalt îl privea cu gravitate. E un om," zise el, care are ceva să-și reproșeze." Doctorul dădu din numeri. Cum spunea comisarul, nu de asta le ardea acum oamenilor. În cursul după amiezii, Rieu avut o întrevedere cu castel. Serurile nu soseau. De altfel," întrebări ar fi ele utile?" Acest bacil se comportă ciudat. Ah, zise Castel, nu sunt de părerea dumitale. Aceste vietăți au totdeauna un aer de originalitate, dar, în fond, sunt aceleași. Presupuneți cel puțin. De fapt, nu știm nimic despre toate astea. Evident că presupun. Nimeni nu poate face nimic altceva. În tot timpul zilei, doctorul simțit cum îi crește mica amețeala care l-a pucat de fiecare dată când se gândea la ciumă. În cele din urmă recunoscut că îi era frică. Intră de două ori în cafenelele pline de lume. Și el, ca și cotar, simțea o nevoie de căldură umană. Riu, găsea asta stupid, dar cu acest prilej își aminti că îi promisese reprezentantului comercial o vizită. Seara, medicul îl găsi pe cotar în fața mesei lui din sufragerie. Când intră, văzut deschis pe masă un roman polițist. Dar se înserase și, desigur, trebuie să fi fost greu de citit în întunericul care se lăsa. Mai degrabă se putea presupune că, cu un minut mai devreme, Cotar șezuse și se gândise în penumbră. Rie îl întrebă cum se simțea. Cotar, așezându-se, mormăi că se simțea bine și că s-ar simți și mai bine dacă ar putea să fie sigur că nimeni nu se ocupă de el. Rie făcu observația că nu poți fi totdeauna singur. O, oh, nu despre asta e vorba. Eu vorbesc de oamenii care se îndeletnicesc să-ți aducă neplăceri. Rieu tăcea. Nu e cazul meu, să știți, dar citem romanul ăsta. Iată un nenorocit care este arestat deodată într-o dimineață. Alții se ocupau de el și el nu știa nimic. Se vorba de el prin birouri. Numele lui era înscris pe fișe. Găsiți că e drept? Găsiți că are cineva dreptul să facă așa ceva unui om? Depinde, zise Rieu. Într-un sens, nu ai niciodată dreptul într-adevăr, dar toate acestea sunt secundare. Un om nu trebuie să stea prea multă vreme închis în casă, trebuie să ieșiți. Cotar păru că se enervează. Spuse că nu făcea decât asta și că dacă era nevoie, tot cartierul putea să depună mărturie pentru el. Chiar și în afara cartierului nu-i lipsau relațiile. Îl cunoșteți pe domnul Rigo, arhitectul? Este unul dintre prietenii mei. Întunericul creștea în odaie. Strada de cartier se anima și, o exclamație înăbușită de ușurare, salută afară, clipa în care lămpile se aprinseră. Rieu se duse pe balcon și Cotar îl urmă. De prin cartierele învecinate, ca în toate serile în orașul nostru, o briză ușoară aducea șoapte și mirosuri de carne friptă, murmurul vesel și amețitor al libertății care umplea puțin câte puțin strada invadată de un tineret zgomotos. Noaptea, strigătele puternice ale evapoarelor invizibile, rumoarea care urca dinspre mare și dinspre mulțimea care se scurgea, acest ceas pe care Rieu îl cunoștea bine și care îi plăcea altădată, îi părea astăzi apăsător din picina a tot ce știa. Putem aprinde?" îi spuse lui Cotar. Lumina odată reapărută, omulețul îl privi clipind. Spuneți-mi, domnule doctor, dacă m-aș îmbolnăvi?" Oare m-ați primit în secția dumneavoastră la spital?" De ce nu?" Cotar întreba atunci dacă se întâmplase să fie arestat cineva care se afla într-o clinică sau într-un spital. Riu răspunse că așa ceva s-a văzut, dar că totul depindea de starea bolnavului. Eu," zise Cotar, am încredere în dumneavoastră." Apoi îl întrebă pe medic dacă ar fi amabil să-l ducă cu mașina lui în oraș. În centrul orașului străzile erau deja mai puțin populate și de mai rare. Copiii se mai jucau încă în fața porților. Când Cotar vrut să coboare, doctorul își opri mașina în fața unui astfel de grup de copii. Jucau șotron și țipau, dar unul dintre ei, cu părul negru lipit, cărarea perfectă și obrazul murdar, îl fixa pe riu cu cu lui limpesc care te intimidau. Doctorul își întoarse privirea. Cotar, în picioare pe trotuar, îi strângea mâna. Reprezentantul comercial vorbea împiedicat cu o voce răgușită. De două sau de trei ori se uită în urmă. Oamenii spun că ar fi epidemie. Eu are adevărat, domnule doctor? Oamenii spun multe totdeauna, e firesc, zise Rieu. Aveți dreptate și apoi îi pare lucru dacă or să fie vreo zece morți. Nu așa ceva ne-ar trebui. Motorul vuia. Rieu ținea mâna pe schimbătorul de viteze, dar se uita din nou la copilul care nu înceta să-l privească cercetător cu aerul lui grav și liniștit. Și deodată, fără tranziție, copilul îi surâse cu toată gura. Ei, și ce ne-ar trebui?" întrebă medicul zâmbind copilului. Cotar apucă deodată ușa mașinii și înainte de a o lua la fugă, strigă cu voce plină de lacrimi și de furie. Un cutremur, unul adevărat!" Dar nu fu niciun cu tremur. Și ziua următoare se scurse pentru Rieu, doar cu drumuri lungi în cele patru colțuri ale orașului, cu tratative cu familiile bolnavilor și discuții cu bolnavii înșiși. Niciodată Rieu nu găsise că iată atât de grea meseria lui. Până atunci, bolnavii își urau sarcina, dăruindu se Pentru prima oară, medicul îi simțea reticenți, refugiați în adâncul bolilor cu un fel de mira neîncrezătoare. Era o luptă cu care încă nu era obișnuit. Și pe la ora 10 seara, cu mașina oprită în fața casei bătrânului astmatic pe care îl vizita ultimul, lui Rieu îi venea greu să se smulgă de la volan. Întârzia privind strada întunecoasă și strele care apăreau și dispăreau pe cerul negru. Bătrânul astmatic stătea în capul oaselor în patul lui. Părea să respire mai bine și număra boabele de năut pe care le trecea dintr-o oală în alta. Îl primi pe medic cu o înfățișare veselă v să zic e holeră, domnule doctor? De unde ai scos-o? Din ziar. Și s-a spus și la radio. Nu, nu este holeră. În orice caz, zise bătrânul foarte surescitat, merg cam departe și fieștea. Să nu crezi asta, zise doctorul. Îl examinase pe bătrân și acum ședea în mijlocul acestei sufragerii mizere. Da, îi era frică. Știa că în acest cartier chiar, vreo zece bolnavi le vor aștepta a doua zi dimineața, chircis peste ganglionilor inflamați. Numai în două sau trei cazuri, incizia ganglionilor adusese o ameliorare, dar pe cei mai mulți îi aștepta spitalul și el știa ce înseamnă spitalul pentru cei săraci. Nu vreau să se facă experiențe pe el," îi spusese soția unuia dintre bolnavi. Nu s-ar face experiențe pe el. Ar muri și atâta tot." Măsurile luate erau insuficiente. Asta era foarte clar. Cât despre sălile special amenajate, le știa. Două pavilioane din care fusese rămutați în grabă ceilalți bolnavi, cu ferestrele lor cu crăpăturile astupate înconjurate de un cordon sanitar. Dacă epidemia nu se oprea de la sine, n-avea să fie învinsă prin măsurile imaginate de administrație. Cu toate acestea, seara, comunicatele oficiale continuau să rămână optimiste. A doua zi, agenția Ransdok anunța că măsurile prefectorale puseseră primite cu seninătate și că vreo 30 de bolnavi se și declaraseră. Castel îi telefonase lui rie. Câte paturi oferă pavilioanele? 80. Cu siguranță că sunt mai mult de 30 de bolnavi în oraș. Sunt cei cărora le e frică și ceilalți, cei mai numeroși, care nu au mai apucat să vină. Înmormântările nu sunt controlate... Nu. I-am telefonat lui Richard că trebuiau luate măsuri complete, nu vorbe goale, și că ori trebuia ridicată împotriva epidemiei o adevărată barieră, ori nimic. Și mi-a răspuns că nu are dezlegarea necesară. După părerea mea, epidemia o să crească. Într-adevăr, în trei zile, cele două pavilioane se umplură. Richard părea să știe că va fi dezafectată o școală și prevăzut un spital auxiliar. Rie, aștepta vaccinurile și deschidea ganglionii. Castel se întorcea la vechile lui cărți și stătea în bibliotecă ceasuri întregi. Șobolanii au murit de ciumă sau de ceva care seamănă mult cu ea, conchida el. Au pus în circulație zeci de mii de purici care o să transmită infecția în proporție geometrică, dacă nu va fi oprită la timp. Rie, tăcea. În această perioadă, vremea păru să se statornicească. Soarele aspira băltoacele ultimelor averse, cerul albastru și frumos, revărsând o lumină galbenă, avioane murmurând în căldura născândă, totul în acest anotimp invita la seninătate. În patru zile, totuși, Febra făcut patru salturi surprinzătoare, 16 morți, 24, 28 și 32. A patra zi, anunță deschiderea spitalului auxiliar într-o fostă grădiniță de copii. Concetățenii noștri, care până atunci continuaseră să-și mascheze neliniștea prin glume, păreau acum, când îi vedeai pe străzi, mai abătuți și mai tăcuți. Riei hotărâ să-i telefoneze prefectului. Măsurile sunt insuficiente. Am cifrele, zise prefectul. Sunt într-adevăr îngrijorătoare. Sunt mai mult decât îngrijorătoare. Sunt clare. Am să cer o ordine guvernatorului general. Rieu închise. Castel era de față. Vrea ordine și ar trebui imaginație. Și serurile vor sosi în cursul săptămânii. Prefectura, prin intermediul lui Richard, îi cerul lui Rieu un raport destinat să fie trimis în capitala coloniei pentru a solicita ordine. Rieu dă două descriere clinică și cifre. În aceeași zi se numărară 40 de morți. Prefectul lua asupra lui, cum spunea, inițiativa de a face mai drastice, chiar de a doua zi, măsurile prescrise. Declararea obligatorie și izolarea fură menținute. Casele celor bolnavi trebuiau să fie închise și dezinfectate. Rudele supuse unei carantine de securitate, în mormântările organizate de către prefectură, în condițiile care se vor impune. O zi mai târziu, serurile soseau cu avionul. Puteau să ajungă pentru casurile în tratament. Erau insuficiente dacă epidemia avea să se extindă. La telegrama lui Rie, se răspunse că stocul de securitate era epuizat și că se începuse fabricarea altuia. În acest timp și din toate cartierele mărginașe, primăvara sosea în piețe. Mii de trandafiri se veșteja în coșurile vânzătorilor de-a lungul trotoarelor și mirosul lor dulceag plutea în tot orașul. Aparent, nimic nu se schimbase. Tramvaile erau tot pline la orele de vârf, goale și murdare în timpul zilei. Taru... L-observa pe bătrânel și bătrânelul scuipa pisicile. Grom venea acasă în fiecare seară să-și vadă de intelectnicirea lui misterioasă. Cotar se învârta de colo până acolo și domnul Oton, judecătorul de instrucție, își conducea mereu menageria. Bătrânul astmatic își trecea dintr-o oală în alta și îl întâlneai uneori pe ziaristul Rambert cu aerul lui liniștit și interesat. Seara Aceeași mulțime umplea străzile și cozile se lungeau în fața cinematografelor. De altfel, epidemia părea să dea înapoi și timp de câteva zile fură numărați doar vreo zece morți. Apoi, deodată, urcă din nou ca o săgeată. În ziua în care numărul morților atinse din nou 30, Bernard Rieu privea telegrama oficială pe care i-o întinsese prefectul spunând S-au speriat Telegrama conținea Declarat stare de ciumă Închideți orașul! Capitolul 2 Începând din acest moment, se poate spune că ciuma a devenit problema noastră a tuturor. Până acum, cu toată surpriza și neliniștea pe care l-o aduseseră con noștri aceste întâmplări ieșite din comun, fiecare își văzuse mai departe de treburile lui, cum putuse, la locul lui obișnuit. Și fără îndoială, asta ar fi trebuit să continue, dar porțile odată închise își dă dură seama că erau toți, cu povestitor cu tot, prinși în același sac și că trebuiau să se acomodeze. Astfel de pildă, un sentiment atât de individual cum e cel al despărțirii de o ființă iubită, devenit deodată chiar din primele săptămâni, acela al unui întreg popor și împreună cu frica, suferința principală care marca acest lung timp de exil. Una din urmările cele mai izbitoare ale închiderii porților, Fă într-adevăr despărțirea bruscă la care fură supuse niște ființe care nu erau pregătite să se despartă. Mame și copii, soți, amanți care crezuseră cu câteva zile mai înainte că se despart doar vremelnic, care se îmbrățișaseră pe peronul gării noastre dându-și câteva sfaturi, sigur că se vor revedea câteva zile sau câteva săptămâni mai târziu, absorbiți de stupida încredere omenească, abia distrași prin această plecare de la preocupările lor obișnuite, se văzură dintr-o dată despărțiți fără speranță opriți să se regăsească sau să comunice între ei, căci închiderea a vusese loc cu câteva ore înainte ca hotărârea prefectului să fie publicată și, bineînțeles, era imposibil să se ia în considerație cazurile particulare. Se poate spune că această invazie brutală a bolii a avut ca prim efect că îi obligă pe concetățenii noștri să se comporte ca și cum n-ar fi avut sentimente personale. În primele ore ale zilei în care hotărârea intră în vigoare, prefectura fost asaltată de o mulțime de solicitanți care, la telefon sau adresându-se funcționarilor, expuneau situații la fel de justificate și, în același timp, la fel de imposibil de cercetat. CETED fu nevoie de câteva zile pentru ca să ne dăm seama că ne aflam într-o situație care nu îngăduia niciun aranjament și că noțiunile, a de la învoială, excepție, favoare, nu mai aveau înțeles chiar și slaba satisfacție de a scrie ne fu refuzată. Într-adevăr, pe de o parte, orașul nu mai era legat de restul țării prin mijloacele de comunicații obișnuite și, pe de altă parte, o nouă hotărâre interzise orice schimb de corespondență pentru a evita ca scrisorile să poată deveni cărăușii infecției. La început, câțiva privilegie îți putură să ia contact la porțile orașului cu sentinelele de la posturile de gardă care, cu simțire, se transmită la exterior unele mesaje. Era încă în primele zile ale epidemiei, într-un moment în care pasnicii găseau natural să cedeze unor impulsuri de compasiune. Dar după câtva timp, când aceiași pasnici fur într-adevăr conviști de gravitatea situației, ei refuzară să-și astfel de răspunderi, ale căror urmări nu le puteau prevedea. Comunicațiile telefonice interurbane permise la început provocarea asemenea îngrămădiri la cabinele publice și pe fire, că fură complet suspendate timp de câteva zile, apoi sever limitate la ceea ce se numea Cazuri urgente, ca moartea, nașterea și căsătoria. Telegramele rămaseră atunci singurul nostru mijloc. Ființe pe care le lega gândirea, inima și trupul, fură constrânse să caute semnele acestui vechi comuniuni în majusculele unei telegrame de 10 cuvinte. Și cum de fapt formulele care pot fi folosite într-o telegramă sunt repede epuizate, vieți lungi, împărtășite sau pasiuni dureroase, se rezumă curând, într-un schimb, periodii de formule gata făcute, cum ar fi. Sunt bine, sănătos, gândesc la tine, te iubesc. Unii dintre noi totuși se încăpățânau să scrie și inventau fără întrerupere pentru a comunica cu cei din afară combinații care sfârșau totdeauna prin a se dovedi iluzorii. Și chiar dacă unele din mijloacele pe care le inventau reușau, nu știam nimic de efectul lor, ne primind răspuns. Săptămâni întâși n-am putut face altceva decât să reîncepem fără încetare aceeași scrisoare, să recopiem aceleași știri și aceleași chemări în așa fel, încât după un oarecare timp, cuvintele care la început ieșiseră răsângerând din inima noastră, se goleau apoi de înțelesul lor. Le recopiam atunci mecanic, încercând să dăm cu ajutorul acestor fraze moarte, semne despre viața noastră grea. Și în cele din urmă, față de acest monolog steril și încăpățânat, Acestei conversații aride cu un perete, chemarea convențională a telegramei, mi se parea de preferat. După câteva zile de altfel, când deveni evident că nimeni nu va reuși să iasă din orașul nostru, ne veni ideea să întrebăm dacă întoarcerea celor care plecaseră înaintea epidemiei putea fi autorizată. După... După câteva zile de gândire, prefectura a răspuns afirmativ dar preciză că repatriații nu ar putea în niciun caz să iasă din nou din oraș și că, dacă erau liberi să vină, nu vor fi liberi să plece iar. Și de asta dată, câteva familii de altfel rare luară ușor lucrurile și, făcând să tracă înaintea oricărei prudențe dorința pe care o aveau de a-și revedea rudele, le invitară pe acesta din urmă să profite de ocazie. Dar foarte curând, prizonierii ciumei înțelesese răprimești ea la care i-ar expune pe cei chemați și se resemnară să suporte despărțirea. În momentul cel mai grav al bolii nu fu văzut decât un caz în care sentimentele omenești fură mai puternice decât teama unei morți în chinuri. Și n-a fost vorba, cum s-ar fi putut crede, de doi amanți pe care iubirea, pe deasupra suferinței, îi sverlea unul spre celălalt, ci de bătrânul doctor Castel și de soția lui, căsătoriți de mulți ani. Doamna Castel, cu câteva zile înaintea epidemiei, plecase într-un oraș vecin. Nu era nici măcar una din acele căsătorii care oferă lumii imaginea unei fericiri exemplare și povestitorul este în măsură să spună că, după cât se pare, acești soți nu erau până atunci siguri că sunt satisfăcuți de viața lor în comun. Dar această despărțire brutală și prelungită le dăduse posibilitatea să se convingă că nu puteau trăi unul departe de celălalt și că, pe lângă acest adevăr, ieșit la iveală pe neașteptate, ciuma nu era mare lucru. Era vorba de o excepție. În majoritatea cazurilor, despărțirea era evident nu avea să înceteze decât odată cu epidemia. Și pentru noi toți, sentimentul din care se compunea viața noastră și pe care totuși credeam că-l cunoaștem bine, cei din oraun, s-a spus mai înainte, au pasiuni simple, luau o nouă înfățișare. Soți și amanți, care aveau cea mai mare încredere în soția sau iubita lor, descoperau că erau geloși. Bărbați care se credeau ușuratici în dragoste, regăsau un sentiment statornic. Fiecare care trăiseră pe lângă mama lor abia privind legau toată neliniștea și tot regretul lor de ocuta obrazului ei, care le obosea amintirea. Această despărțire brutală, netă, fără viitor previzibil, ne lăsa descumpăniți, incapabil să facem ceva împotriva amintirii acestei prezențe încă atât de apropiate și deja atât de îndepărtate, care ne ocupa acum zilele. De fapt, suferam de două ori. De suferința noastră întâi și apoi de cea pe care ne închipuiam cu o îndură cei absenți, fiu, soție, o reamantă. În alte împrejurări de altfel, concetățenii noștri ar fi găsit o ieșire într-o viață exterioară și mai activă, dar în același timp, ciu s mai să sta degeaba, să se învârtească mereu ca într-un cerc în orașul lor posomorât și să se dedează zilnic jocurilor înșelătoare ale amintirii, câci în lor fără scop, Ajungeau să bată mereu aceleași drumuri și, în cea mai mare parte a timpului, într-un oraș atât de mic, aceste drumuri erau tocmai acelea pe care, altădată, le străbătuseră cu cel care lipsea. Astfel, primul lucru pe care ciuma l-a duse concetățenilor noștri, fu exilul. Și povestitorul este convins că poate să scrie aici, în numele tuturor, ceea ce el însuși a simțit atunci, pentru că el a simțit același lucru, în același timp, cu mulți dintre ei. Da, era chiar sentimentul exilului, acest gol pe care îl portam mereu în noi, această emoție precisă, dorința nesocotită de a ne întoarce în urmă, sau din potrivă, de a grăbi mersul timpului, aceste săgeți arzătoare ale memoriei. Dacă uneori ne lăsam duște de imaginație și ne plăcea să așteptăm soneria care vestea întoarcerea sau un pas familiar pe scară, dacă în acele momente consimțeam să uităm că trenurile erau oprite, dacă ne aranjăm atunci să rămânem acasă la ora când în mod firesc călător sosit cu expresul de seară putea ajunge în cartierul nostru, bineînțeles, aceste jocuri nu puteau dura. Venea totdeauna un moment în care ne dădeam clar seama că trenurile nu soseau. Știam atunci că despărțirea noastră era menită să dureze și că trebuia să încercăm să ne împăcăm cu timpul. Începând din clipa aceea, reveneam, de fapt, la condiția noastră de prizonieri. Eram reduși la trecutul nostru și chiar dacă unii dintre noi erau ispitiți să trăiască în viitor, Renunțau repede la asta, cel puțin atât cât le era posibil, resimțind de rănile pe care în cele din urmă, imaginația le provoacă celor care se încred în ea. În special, renunțară toți foarte repede, chiar și în public, la obiceiul pe care îl căpătaseră de a evalua durata despărțirii lor. De ce? Deoarece când cei mai pesimiști o fixaseră, de exemplu, la șase luni și puizeaseră dinainte toată amărăciunea acestor luni care urmau să vină, și când își înălțaseră cu greu curajul la nivelul acestei încercări și își încordaseră ultimele puteri ca să rămână, fără a se clinti la înălțimea acestei suferințe pelungite, peste un atât de lung șir de zile, atunci, uneori, un prieten întâlnit întâmplător, o părere emisă de un ziar, o bănuială trecătoare sau o bruscă perspicacitate, le dădea ideea că, la urma urmei, nu e niciun motiv ca boala să nu dureze mai mult de șase luni și poate chiar un an sau și mai mult. În clipa aceea, prăbușirea curajului, a voinței, a răbdărilor era atât de bruscă încât li se părea că nu vor mai putea nicicând să iasă la suprafață din această groapă. Își împuneau prin urmare să nu se gândească niciodată la data eliberării lor, să nu se mai întoarcă spre viitor, ci să țină mereu, ca să zicem așa, privirea plecată. Dar, firește, această prudență, acest mod de a fi și reț cu durerea, de a băga sabia în pentru a refuza lupta, erau prost răsplătite, pentru că, evitând o prăbușire de care se ferau cu spaimă, ei se lipseau însă de aceste momente, de fapt, destul de dese când puteau să uite de ciumă, prinște imaginile revederilor viitoare. Și astfel, eșuați la jumătatea drumului între aceste prăpăstiși și aceste vârfuri, mai mult plutau decât trăiau, lăsându-se în unor zile fără noimă și a unor amintiri sterile, umbre rătăcitoare care n-ar fi putut să capete tărie decât primind să se înrădăcineze în pământul durerii lor. Ei resimțeau astfel suferința adâncă a tuturor prizonierilor și a tuturor exilaților, care constă în a trăi cu o memorie care nu le folosește la nimic. Acest trecut chiar, la care ei se gândeau fără încetare, nu avea decât gustul regretului. Ar fi vrut într-adevăr să poată să-i adauge acestui trecut tot ceea ce deplângeau că nu făcuseră când mai putuseră încă să o facă împreună cu cel sau cu cea pe care o așteptau, la fel cum tuturor împrejurărilor, chiar relativ fericite ale vieților actuale de prizonieri, îl alăturau pe cel absent și situația în care se aflau atunci nu-i putea mulțumi. Nerebdător cu prezentul, dușmana ai propriului trecut și lipsit de viitor, semănam astfel mult cu cei pe care dreptatea sau ora omenească îi fac să trăiască în spatele gratilor. În sfârșit, singurul mod de a scăpa de această vacanță insuportabilă era de a pune din nou cu ajutorul imaginației trenurile în mișcare și de a umple orele cu țâritul repetat al unei sonerii, care totuși rămânea cu încăpățânare tăcută. Dar dacă eram exilați, în majoritatea cazurilor era vorba de un exil acasă. Și cu toate că povestitorul n-a cunoscut decât exilul tuturor, el nu trebuie să-i uite pe cei ca aziaristul Rambert sau alții, pentru care, din potrivă, suferințele despărțirii se amplificaseră prin faptul că, fiind călător surprinși de ciumă și reținuți în oraș, ei se aflau în același timp departe de ființa la care nu se puteau întoarce, și de țara lor natală. În exilul general, ei erau cei mai exilați, căci dacă timpul stârnea în ei, ca și în noi toți, neliniștea acută care e proprie, ei erau legați și de spațiu și se loveau fără încetare de pereții care despărțeau adăpostul lor ciumat de patria lor pierdută. Fără îndoială, ei erau cei pe care îi vedeai rătăcind la orice oră din zi în orașul prăfuit, chemând întăcere, ser și diminețe ale țărilor, pe care numai ei singuri le cunoșteau. Ei își hrănău atunci durerea cu semne imponderabile și cu mesaje de concertante, cum ar fi un zbor de rândunele, o rouă a sfințitului sau acele raze ciudate pe care soarele le uită uneori părăsite pe străzile pustii. Această lume exterioară, care poate întotdeauna să te salveze de orice, ei se prefaceau că nu o văd, încăpățânați cum erau să mângâie himerele lor prea reale și să urmărească din toate puterile imaginile unui pământ unde o oarecare lumină, două sau trei daluri, arborele favorit și chipuri de femei, compuneau un climat pentru ei de nenlocuit. Pentru a vorbi în fine, în mod mai precis despre îndrăgostiți, care sunt cei mai interesanți și despre care naratorului îi este poate mai la îndemână să vorbească, ei mai erau chinuiti și de alte neliniști, printre care trebuie semnalată remușcarea. Această situație le permitea, într-adevăr, să-și scruteze sentimentul pentru celălalt cu un fel de obiectivitate febrilă și se întâmpla rar ca, în aceste ocazii, să nu ia cunoștință cu claritate de propriile lor slăbiciuni. Întâi era dificultatea pe care o simțeau când încercau să-și închipuie precis acțiunile și gesturile celui care lipsea. Deplângeau atunci faptul că n-aveau știri despre felul cum își petrecea celălalt timpul. Se învinuiau de ușurința cu care neglijaseră să se informeze despre aceasta, și se prefăcuse la crede că, pentru o ființă care iubește, programul celui iubit nu este izvorul tuturor bucuriilor. Le era ușor pornind de la acest punct să se reîntoarcă la dragostea lor și să-i cerceteze imperfecțiunile. În vremuri obișnuite știam cu toții, conștient sau nu, că nu există dragoste care să nu se poată întrece pe sine și acceptam totuși cu mai mult sau mai puțin calm ca a noastră să rămână mediocră dar amintirea este mai exigentă și în chip foarte logic această nenorocire care ne venea din afară și care lovea un oraș întreg nu ne aducea numai o suferință nedreaptă de care am fi putut să ne indignăm, Cine provoca să ne căutăm singur suferința, silindu-ne astfel să admitem durerea. Era unul din modurile pe care le folosea boala ca să abată atenția și să încurce lucrurile. Astfel, fiecare fu nevoit să accepte să trăiască în prezent fără să se gândi la ziua de mâine și singur în fața cerului. Această renunțare generală, care putea cu timpul să fortifice caracterele, începea cu toate acestea, prin a le face să devină ușuratice. Unii dintre concetățenii noștri, de pildă, erau atunci supuși unei alte sclavii, care i servea soarelui sau ploii. Văzându-i, s-ar fi putut crede că resimțiau pentru întâia oară și în mod direct senzația schimbării vremii avea un aer vesel la simpla vizita unei lumini aurii, în timp ce zilele de ploaie puneau un văl gros peste fața și gândurile lor. Câteva săptămâni mai înainte, ei erau scutiti de această slăbiciune și de această servire nesocotită prin faptul că nu erau singuri în fața lumii și pentru că, într-o anumită măsură, ființa care trăia cu ei se așeza între ei și univers. Începând din această clipă, din potrivă, ei fură aparent dați pe mâna capricilor cerului, adică suferire și sperare fără motiv. În aceste extremități ale singurătății, în sfârșit, nimeni nu putea să spere în ajutorul vecinului și fiecare rămânea singur cu preocupările lui. Dacă unul dintre noi din întâmplare încerca să se destăinuie sau să spună ceva din ceea ce simțea, răspunsul pe care îl primea, oricare ar fi fost, îl jignea de cele mai adeseori. Observa atunci că interlocutorul lui și cu el nu vorbeau despre același lucru. El exprima într-adevăr ceva din adâncul lungilor lui zile de obsesie și de suferințe și imaginea pe care voia să o comunice se copsese îndelung la focul așteptării și al pasiunii. Celălalt din potrivă, își închipuia că e vorba de o emoție convențională, de o durere de pe toate drumurile, de o melancolie de serie. Binevoitor sau ostil? Răspunsul nimerat de una alături trebuia renunțat la el. Sau cel puțin, cei care nu suportau tăcerea și nu puteau găsi la ceilalți adevăratul grai al inimii, se resemnau să adopte limba care se folosește pe toate drumurile și să vorbească și ei într-un mod convențional, acela al simplei relatări și al faptului divers, al cronicii zilnice câtva. Și aici, durerile cele mai adevărate luară obiceiul să se traducă în formulele banale ale conversației. Numai cu acest preț puteau prizonierii ciumei să obțină mila portarului lor sau interesul celor care îi ascultau. Totuși, și acesta e lucrul cel mai important, oricât de dureroase ar fi fost aceste neliniști, oricât de greu de dus ar fi fost această inimă, totuși goală, se poate afirma că acești exilați, în prima perioadă a ciumei, fură niște privilegiați. Într-adevăr, chiar în momentul în care populația începea să-și piardă capul, Gândirea lor era întoarsă în întregime spre ființa pe care o așteptau. În nenorocirea generală, egoismul dragostei îi apăra și, dacă se gândeau la ciumă, nu făceau niciodată decât în măsura în care ea oferea despărțirilor riscul de a fi veșnică. Ei aduceau astfel în însuși sânul epidemiei o abatere a atenției salvatoare pe care i-ai tentat să o iei de sânge rece. Disperarea lor îi salva de panică. Nefericirea lor avea în ea ceva bun. De pildă, dacă se întâmpla ca unul dintre ei să fie omorât de boală, asta se petrecea aproape totdeauna, fără ca el să-și fi putut da seama de ce îi se întâmplă. Smuls din această lungă conversație interioară pe care o susținea cu o umbră, el era atunci aruncat fără tranziție în tăcerea cea mai adâncă a pământului. Nu avusese timp pentru nimic. În timp ce concetățenii noștri încercau să se împace cu acest brusc exil, Ciuma punea pasnici la porțile orașului și schimba direcția vapoarelor care erau într drum spre Orang. De la închiderea porților, niciun vehicul nu intrase în oraș. Începând din această zi, se creea impresia că automobilele se învârteau ca într-un cerc. Portul ofera și el, pentru cei care îl priveau de la înălțimea bulevardelor, o înfățișoare neobișnuită. Obișnuita animație și care făcea din el unul din primele porturi de pe coastă, se stinsese deodată. Câteva vapoare menținute în carantină era tot ce se mai vedea, dar pe cheiuri, macarale mari dezarmate, vagoneții răsturnați pe o parte, grămezi singuratice de butoaie sau desaci, constituiau o dovadă că și negoțul murise de ciumă. Ciuma, pista 4 În ciuda acestor priveliști neobișnuite, concetățenilor noștrile era, pe cât se pare, greu să înțeleagă ceea ce li se întâmpla. Existau sentimente comune ca despărțirea sau frica, dar se continua de asemenea să se pună pe primul plan preocupările personale. Nimeni încă nu acceptase cu adevărat boala. Cei mai mulți erau mai ales sensibili la ceea ce le deranja sau le atingea obiceiurile ori interesele lor. Asta îi căia sau îi irita, și acestea nu sunt sentimente cu care poate fi înfruntată ciuma. Prima lor reacție de pildă fusă să învinuiască administrația. Răspunsul prefectului față de criticile al căror ecou se făcea presa nu s-ar putea lua în considerație o numire a măsurilor preconizate fu destul de neprevăzut. Până atunci, nici ziarele, nici agenția Ransdok nu primiseră o comunicare oficială a statisticilor bolii. Prefectul le comunică zi de zi agenției rugându-o să le dea publicității printr-un anunț săptămânal. Nici la asta, totuși, reacția publicului nu fu imediată. Într-adevăr, Anunțul că a treia săptămână de ciumă numărase 302 morți nu spunea mare lucruri imaginației. Pe de o parte, poate că nu muriseră toți de ciumă și pe de altă parte, nimeni în oraș nu știa câți oameni mureau pe săptămână în vremuri obișnuite. Orașul avea 200.000 de, de locuitori. Nu se știa dacă această proporție de decese era normală. Este exact genul de preciziuni de care oamenii nu se preocupă niciodată în ciuda interesului evident pe care ele îl prezintă. Publicul nu avea un anume sens, puncte de comparație și numai cu timpul, observând creșterea deceselor, opinia publică își dădu seama de adevăr. A cincea săptămână dădu într-adevăr 321 de morți și a șasea 345. Creșterile cel puțin erau elogvente, dar ele nu erau suficient de puternice pentru ca oranezii noștri să nu păstreze în mijlocul neliniștilor impresia că era vorba de un accident fără îndoială supărător, dar la urma urmelor temporar. Continuau astfel să circule pe străzi și să se așeze la mese pe terasele cafenelelor. În ansamblu nu erau lași, schimbau între ei mai mult glume decât tânguiri și aveau aerul că acceptă cu bună dispoziție niște inconveniente evident trecătoare. Aparențele erau salvate, totuși, către sfârșitul lunii și aproximativ în săptămâna de rugăciuni de care va fi vorba mai departe, transformări mai grave modificarea aspectul orașului nostru. Întâi de toate, prefectul luă măsuri cu privire la circulația vehiculelor și la aprovizionare. Aprovizionarea fu limitată și benzina raționalizată. Se prescriseră chiar economii la electricitate. Numai produsele strict necesare ajunseră pe drum și pe calea aerului la oram. Astfel, fu văzută scăzând treptat circulația până ce deveni aproape inexistentă. Magazine de lux închizându-se de la o zi la alta altele afișând în viteine pancarte negative, în timp ce șiruri de cumpărători staționau în fața ușilor lor. Oranul lua astfel o înfățișare ciudată. Numărul de pietoni deveni considerabil mai mare și chiar în orele de neaglomerație, mulți oameni, reduși la inacțiune prin închiderea magazinelor, și a unor birouri, umpleau străzile și cafenelele. Pentru moment, nu erau încă șomeri, ci în concediu. Orașul de, de atunci, pe la orele trei după amiază, de pildă și sub un cer frumos impresia falsă a unei cetăți în sărbătoare, a cărei circulații ar fi fost oprită și magazinele închise pentru a permite desfășurarea unei manifestări publice și ai cărui locuitori ar fi invadat străzile ca să ia parte la sărbări. Firește, cinematografele profitau de acest concediu general și făceau afaceri bune, dar rețelele pe care filmele circulau în departament erau întrerupte. După două săptămâni, Cinematografele fură obligate să-și schimbe între ele programele și, după câteva timp, sfârșiră prin a proiecta mereu același film. Cu toate acestea, încasările nu se micșorau. Cafenelele, în sfârșit, datorită stocurilor considerabile acumulate într-un oraș în care comerțul cu vinuri și cu alcooluri deține primul loc, putură de asemenea să-și servească clienții. Adept vorbind, se bea mult. O cafenea afișând că vinul prob ferește de microb, Ideea deja familiară publicului că alcoolul te apără de boli infecțioase se întări în mintea tuturor. În fiecare noapte, cam pe la ora două, un număr destul de considerabil de bețivi dați afară din cafenele umblau străzile cu un șuvoi de părăvrăgele optimiste. Dar toate aceste schimbări, într-un sens, erau atât de extraordinare și se săvârșiseră atât de repede că nu era ușor să le consider normale și durabile. Rezultatul era că, puneam mai departe pe primul plan, Sentimentele noastre personale Ieșind de la spital Două zile după închiderea porților orașului Doctorul Rieu Îl întâlni pe cotar Al cărui chip exprima esența însă și-a satisfacției Rieu Îl fericită pentru felul cum arăta Da, îmi merge bine de tot Zise omulețul Spuneți-mi, domnule doctor Cu ciuma asta a dracului Începe să se îngroașe gluma Doctorul recunosc faptul și celălalt constată cu un fel de voioșie. Acum nu are de ce să se mai oprească, și totul o să fie dat peste cap. Merseră un timp împreună. Cotar povestea că un mare bacan din cartierul lui stocase produse alimentare pentru ca să le vândă la preț de speculă, și că puseseră descoperite sub patul lui cutii de conserve atunci când au venit să-l ia ca să-l ducă la spital. A murit acolo. Ciuma nu rentează. Cotar avea capul plin de istorii, adevărate sau false, asupra epidemiei. Se spunea de pildă că în centru, într-o dimineață, un om prezentând simptomele ciumei și delirul bolii, se repezise afară, să arunca asupra primei femei pe care o văzuse și o strânsese în brațe răcnind că avea ciumă. E în regulă," observa Cotar, pe un ton amabil care nu se potrivea cu această afirmație. O să înnebunim cu toții, asta e sigur." Tot așa, în după amiaza aceleiași zile, Grun îi făcuse până la urmă de stăinuiri personale doctorului Rieu. Observase pe birou fotografia doamnei Rieu și își întorsese apoi privirea spre doctor. Rieu răspunse că soția lui își îngrijea sănătatea în afara orașului. Într-un sens, spusese Grun, este un noroc. Doctorul răspunse că era un noroc fără îndoială și că trebuia doar sperat că soția sa se va vindeca. Ah! făcu grand, Înțeleg. Și pentru prima oară de când Riuie îl cunoștea, început să vorbească din belșug. Deși își mai căuta și acum cuvintele, reușea aproape tot timpul să le găsească, parcă s-ar fi gândit de mult la ceea ce tocmai spunea. se foarte tânăr cu o fată săracă de prin împrejurim. Tocmai pentru a sensura și întrerupsese studiile și își luase o slujbă. Nici Jean, nici el nu ieșeau niciodată din cartierul lor. Se ducea să o vadă la ea acasă și părinții ei râdeau puțin de acest pretendent tăcut și stângaci. Tatăl ei era feroviar. Când era liber, îl vedea totdeauna așezând într-un colț lângă fereastră, cu mâinile lui enorme rășchirate pe pulpe, gânditor, primind mișcarea de pe stradă. Mama se ocupa totdeauna de gospodărie. Jean nu ajuta. Era atât de subțirică încât Grun nu putea să o vadă traversând o stradă fără să fie neliniștit. Vehiculele ei se păreau atunci nemăsurate de mari. Într-o zi, în fața unei prevălie aranjate de Crăciun, Jean, care se uita pierdută la vitrină, se resucise deodată spre el. Ce frumos! El îi strânsese închetura mâinii. În felul acesta se declarase căsătoria. Arestul istoriei, după părerea lui Gron, era foarte simplu. Cu tot se întâmplă la fel. Tensori, iubirea mai durează puțin, muncești. Muncești atât de mult, încât uiți să mai iubești. Jean muncea și ea, de vreme ce șeful de birou nu-și ținuse promisiunile. Acei trebuia puțină imaginație ca să înțelegi ce voia Grau să spună. Oboseala contribuind și ea, devenise nepăsător, din ce în ce mai tăcut, și nu susținuse pe tânăra lui soție în ideea că era iubită. Un bărbat care muncește, sărăcia, un viitor ale cărui orizenturi se întunecă încet, tăcerea serilor în jurul mesei. Într-un asemenea univers, nu este loc pentru pasiune, Jean suferise probabil, cu toate acestea rămăsese cu el. Se întâmplă să suferi multă vreme fără să știi. Anii trecuseră. Mai trăziu i al părăsise. Bineînțeles, nu plecase singură. Te-am iubit mult, dar acum sunt obosită. Nu sunt fericită că plec, dar nu e nevoie să fii fericit pentru ca să o iei de la cap." Asta era în mare ceea ce îi scrisese. La rândul său, Groun suferise... Ar fi putut și el să o ia de la cap, cum îl făcuse să observe Rieu. Dar uite, nu mai credea că e posibil. Pur și simplu, se gânda mereu la ea. Ceea ce ar fi dorit el era să-i scrie o scrisoare să se justifice. Dar e greu, spunea el. De mult mă gândesc la asta. Atâta timp cât ne-am iubit, ne-am înțeles fără cuvinte. Dar iubirea nu durează mereu. La un moment dat ar fi trebuit să găsesc cuvintele care ar fi reținut-o. Dar n-am putut. Groun ștergea nasul cu un fel de șerbet în carouri. Apoi șterse mustățile. Rieu îl privea. Iertați-mă, domnule doctor," zise bătrânul. Dar cum să spun? Am încredere în dumneavoastră. Cu dumneavoastră pot vorbi. Și atunci, asta mă emoționează." Vizibil, Groun se afla la o mie de kilometri de ciumă, Seara, Riu îi telegrafia soției sale că orașul fusese închis, că el era sănătos, că ea trebuia să continue să se îngrijească și că se gândea la ea. Trei săptămâni după închiderea porților, Riu găsi la ieșirea din spital un tânăr care l aștepta. Presupun, îi zise acesta din urmă, că mă recunoașteți. Lui Riu îi se părea că îl cunoaște, dar ezita. Am fost la dumneavoastră înaintea acestor evenimente spuse celălalt. Să vă cer informații asupra condițiilor de viață ale arabilor. Mă numesc Raymond Rambert." A, da," zise Rieu. Ei bine, aveți acum un subiect gras de reportaj." Celălalt părea nervos. Spuse că nu despre asta era vorba și că venese să-i ceară să-l ajute. Îmi cer scuze," adăugă el, dar nu cunosc pe nimeni în orașul ăsta." și corespondentul ziarului meu are nefericirea să fie imbecil. Riu îi propuse să meargă împreună până la un dispensar din centru, deoarece avea de dat câteva ordine. Coborâ străduțele din cartierul negru. Se apropia seara, dar orașul atât de zgomotos altădată la ora asta, părea ciudat de singuratic. Câteva sunete de goarnă în cerul în cauriu, dovedeau doar că militarii voiau să pară că-și fac meseria. Între timp, de-a lungul străzilor abrupte, printre zidurile albăstrii, galben roșcate și liliacii ale caselor maure, Rambert vorbea foarte agitat. Își lăsase soția la Paris. La det vorbind, nu era soția lui, dar era același lucru. Îi telegrafia se îndată ce se închiseseră porțile orașului. Își spusese la început că era vorba de un eveniment provizoriu și căutase doar să ducă corespondență cu ea. Confrații lui din Oronb, îi spusese că nu aveau nicio putere. La poștă fusese refuzat. O secretară de la prefectură îi râsese în nas. După o așteptare de două ore la o coadă, sfârșise prin a face să-i accepte o telegramă în care scrisese. Totul e în ordine, pe curând. Dar dimineața, sculându-se, îi venise brusc ideea că, la urma urmelor, nu știa cât timp putea să dureze situația asta. Se hotărâse să plece. Cum avea recomandări, în meseria lui a Niri, Putuse să ajungă la directorul cabinetului prefectoral și spusese că nu avea nicio legătură cu oranul, că nu era treaba lui să rămână aci, că se afla aici accidental și că era drept să-i se dea voie să plece, chiar dacă odată plecat, trebuia să fie supus unei carantine. Directorul îi spusese că înțelege foarte bine, dar că nu se poate face o excepție, care să vadă, dar că de fapt situația era gravă și nu se putea hotără nimic. Bine, dar eu sunt străin de acest oraș," spusese Rambert. Fără îndoială, dar la urma urmelor să sperăm că epidemia n-are să dureze." În încheiere, directorul încerca să-l consoleze pe Rambert, adăugând că putea să găsească la un material pentru un reportaj interesant și că nu există eveniment care, dacă te gândești bine, să nu aibă partea lui bună. Rambert dădu din numeri. ajungea în centrul orașului. Este stupid, domnule doctor, înțelegeți? Nu am venit pe lume ca să fac reportaje, dar poate că am venit pe lume ca să trăiesc cu o femeie. Asta nu este firesc?" Riu zise că în orice caz asta părea de înțeles. Pe bulevardele din centru nu mai era mulțimea obișnuită. Câțiva trecători se grăbeau spre locuințe îndepărtate. Niciunul nu zâmbea. Riu gândi că asta era din picină că astăzi era ziua anunțului agenției Ransdok. După 24 de ore... Concetățenii noștri începeau să spere, dar în aceeași zi, cifrele erau încă prea proaspete în memoria fiecăruia. Fiindcă, zise Rambert pe neașteptate, ea și cu mine ne-am cunoscut de curând și ne înțelegem bine. Rieu nu spunea nimic. Dar vă plictisesc, are Rambert. Voi am doar să vă întreb dacă nu puteți să-mi dați un certificat în care să se afirme că n-am boala asta furisită. Cât că asta m-ar putea ajuta! Riu aprobă din cap, prins un băiețel care îi se repezise printre picioare și îl repuse încet în picioare. Porniră din nou și ajunseră în piața armelor. Crencile ficușilor și palmierilor atârnau nemişcate, cenușii de praf, în jurul unei statui a republicii, prăfuite și murdare. Se o opriră sub monument. Rieu tropăi, scuturându-și unul după altul picioarele lui acoperite de un post spai albicios. Îl privi pe Amber. Cu pălăria de fetru puțin pe spate, cu gulerul cămășii de pe sub cravată, prost barbierit, ziaristul avea un aer încăpățânat și îmbufnat. Fiți sigur că vă înțeleg," zise în sfârșit Rieu, dar raționamentul dumneavoastră nu este bun. Nu pot să vă dau acest certificat, pentru că, de fapt, nu știu dacă aveți sau nu această boală, și pentru că chiar în cazul că nu aveți, nu pot să certific că între secunda în care veți ieși din biroul meu și cea când veți intra la prefectură, nu vă veți fi infectat. Și apoi chiar... Și apoi chiar... zise Rambert. Și apoi, chiar dacă vă aș da acest certificat, nu v-ar folosi la nimic. De ce? Pentru că sunt în acest oraș mii de oameni în situația dumneavoastră și nu pot fi totuși lăsați să plece... Dar dacă ei n-au ciumă, nu este un argument suficient. Povestea asta este stupidă, știu foarte bine, dar ea ne privește pe toți. Trebuie luată așa cum este. Dar eu nu sunt de aici. Începând de acum, din păcate, veți fi de aici, ca toată lumea. Celălalt se însuflețea. E o chestiune de umanitate, vă jur. Poate că nu vă dați seama ce înseamnă o despărțire ca asta pentru doi oameni care se înțeleg bine. Rieu nu răspunse de îndată, apoi spuse că credea că își dă seama. Din toate puterile dorea ca Rambert să-și regăsească soția și ca toți cei ce se iubesc să fie împreună, dar exista ordonanțe și legi, exista ciuma, rolul lui era să facă ceea ce trebuia. Nu," zise Rambert cu amărăciune, nu puteți să înțelegeți. Dumneavoastră folosiți limbajul rațiunii, veniți dintr-o lume a abstracțiilor." Doctorul ridică privirea asupra statuii republicii și spuse că nu știe dacă folosește limbajul rațiunii, dar folosește limbajul evidenței și asta nu e neapărat același lucru. Ziaristul își aranja cravata. Va să zic înseamnă că trebuie să mă descurc altfel, dar să știți, are lui el cu un fel de sfidare. Din orașul ăsta tot plec. Doctorul spuse că îl înțelege și acum, dar că asta nu îl privea. Ba da, vă privește!" zise Rombert cu o izbucnire neașteptată. Am venit la dumneavoastră pentru că mi s-a spus că ați contribuit într-o mare măsură la hotărârile luate. M-am gândit atunci că cel puțin într-un caz ați putea desface ceea ce ați ajutat să se facă. Dar vă este indiferent. Nu v-ați gândit la nimeni? N-ați ținut seama de cei care erau despărțiți?" Rieu recunoscut că, într-un sens, era adevărat. Nu vrusese să țină cont de asta. A, știu!" rambert. o să pomeniți de serviciul public, dar binele public este făcut din fericirea fiecăruia." Lăsați," zise doctorul, care părea să iasă dintr-un moment de neatenție. Ia asta și mai e și altceva. Nu trebuie să ne judecați, dar greșiți supărându-vă. Dacă o să puteți scăpa din această istorie, voi fi cât se poate de fericit. Pur și simplu, sunt lucruri pe care funcția mea mi le interzice." Celălalt scutură capul cu nerăbdare. Da, n-am dreptate să mă supăr și v-am răpit și așa destul timp. Riu îi ceru să-l țină la curent cu demersurile sale și să nu-i păstreze pică. Exista desigur un teren pe care ei se puteau întâlni. Rambert a părut deodată nedumerit. Și eu cred asta, a zis el după o tăcere. Da, o cred împotriva mea și împotriva tot ce mi-ați spus. Ezită dar nu pot să vă aprob. Își trase pălăria pe frunte și plecă cu un pas rapid. Rie, le văzui intrând în hotelul în care locuia Taru. După un moment, doctorul scutura din cap. Ziaristul avea dreptate în nerăbdarea lui de a fi fericit, dar avea oare dreptate când îl acuza? Dumneavoastră trăiți într-o lume abstractă? Era oare într-adevăr o lume abstractă, acele zile petrecute în spitalul lui, în care ciuma o luat din ce în ce mai repede, ridicând la 500 media morților pe săptămână? Da, există în nenorocire o parte de abstracție și de irealitate. Dar când abstracția începe să te ucidă, trebuie neapărat să te ocupi de abstracție. Și Ierie știa numai că asta nu era lucrul cel mai ușor. Nu era ușor de pildă să conduci acest spital auxiliar. Erau trei acum. De care răspundea? Amenajase într-o încăpere, dând în sala de consultații, o cameră de primire. Podeaua scobită forma un lac de apă cu creolină, în mijlocul cărbia se afla o insuliță de cărămizi. Bolnavul era transportat pe insulă, dezbrăcat iute și hainele lui cădeau în apă. Spălat, uscat, îmbrăcat cu cămașa aspra spitalului, trecea pe mâinile lui Rieu, apă era transportat într-una din săli fuseseră obligați să folosească partea acoperită a curții de recreație a unei școli care conținea acum în total 500 de paturi, dintre care aproape toate erau ocupate. După recepția de dimineață pe care o conducea el însuși și după ce bolnavii erau vaccinați și ganglionii deschiși, îi mai verifica statisticile și se întorcea la consultațiile lui de după amiază. Seara, în sfârșit, își făcea vizitele sale și se întorcea acasă noaptea târziu. Ieri, la o astfel de oră, Mama lui observa, se i o telegramă a tinerei doamne Rieu, că mâinile doctorului tremurau. Da, zicea el, dar perseverând o să fiu mai puțin nervos. Era voinic și rezistent. De fapt, încă nu era obosit, dar vizitele la bolnavi de pildă începeau să-i devină insuportabile. A diagnostica febra epidemică însemna a ridica iute bolnavul. Atunci începeau într-adevăr abstracția și dificultatea fiindcă familia bolnavului știa că nu-l va mai vedea pe acesta din urmă decât vindecat sau mort. Fie-vă milă, domnule doctor!" zicea doamna Lore, mama cameristei care lucra în hotelul lui Taru. Ce însemna asta?" Bineînțeles că era milă, dar asta nu folosea nimănui. Trebuia telefonat." Curând răsuna clopoțelul ambulanței. Vecinii, la început, deschideau ferestrele și se uitau. Mai târziu se precipitau să le închidă. Atunci începeau zvârcolirile, lacrimile, efortul să-i convingi, într-un cuvânt, abstracția. În aceste apartamente supraîncălzite de febră și spaimă se desfășurau scene de nebunie, dar bolnavul era luat și dus. Riu putea să plece. În primele zile se marginise să telefoneze și să alerge la alți bolnavi fără să aștepte ambulanța dar rudele încuiau atunci ușa, preferând a ciumei unei despărțiri, al cărei sfârșit, acum îl cunoșteau. Strigăte, somații, intervenții ale poliției și mai târziu ale forței armate, bolnavul era luat cu forța. În timpul primelor săptămâni, Rieu fusese obligat să rămână până la sosirea ambulanței, apoi, când fiecare medic fusese însoțit în vizitele lui decât către un inspector voluntar, Rieu putu să alerge din bolnav în bolnav. Dar în primele zile de ciumă, toate serile fură ca aceea când intră la doamna Lore, într-un mic apartament împodobit cu evantalii și cu flori artificiale, și când fu primit de mamă cu un zâmbet cam stâmb. Sper că nu este febrea de care vorbește toată lumea. Iar el, ridicând așaful și cămașa, contemplând ce petele roșii de pe burtă și de pe coapse, umflătura ganglionilor. Mama se uită la picioarele desfăcute ale fetei și țipa fără să se poată stăpâni. În toate serile, mameca aceasta urlau astfel cu un aer abstract, în fața unor pântece descoperite, purtând toate semnele morții. În toate serile, brațe se agățau de brațele lui Rieu, cuvinte inutile, promisiuni și plânsete se amestecau iute. În toate serile, clopoțelul ambulanței dezlănțuia crize la fel de zadarnice ca orice durere. Și la capătul acestor lungi vizite, în seri mereu asemănătoare, Rieu nu putea să spere nimic altceva decât un șir nesfârșit de scene de același gen, reînnoite la infinit. Da, ciuma ca și abstracția era monotonă. Un singur lucru se schimba, poate, și acela era rie. O simțea în seara asta la picioarele monumentului închinat Republicii, conștient doar de indiferența apăsătoare care începea să-l cuprindă, privind mereu ușa hotelului în care dispăruse Rambert. La capătul acestor săptămâni extenuante, după toate acele înserări în care orașul se revărsa pe străzi pentru a se învârti în cerc, Riu înțelegea că nu mai trebuia să se apere împotriva Milei. Milea te obosește când este nefolositoare și în senzația acestei inimi care se închista încet în sine, doctorul găsea singura ușurare a acestor zile strivitoare. Știa că asta îi va înlesni sarcina. De aceea se bucura. Când mama lui, întâmpinându-l la ora două noaptea, se îndurerea de privirea goală pe care fiul o ațintea asupra ei, ea deplângea exact singura alinare pe care Rieu putu atunci să o primească. Pentru a lupta împotriva abstracției, trebuie să-i semeni puțin. Dar cum putea Rambert să înțeleagă asta? Abstracția pentru Rambert era tot ceea ce se opunea a fericirii lui. Și la drept vorbind, Riu știa că ziaristul avea dreptate într-un anume sens. Dar el mai știa de asemenea că se întâmplă ca abstracția să se arate mai puternică decât fericirea și că trebuie atunci și numai atunci să ții seama de ea. Era ceea ce urma să se întâmple lui Rambert și doctorul putu să afle în amănunt prin pe care Rambert le făcu ulterior. El putu astfel să urmărească și pe un nou plan acest fel de luptă păsămorâtă între fericirea fiecărui om și abstracțiile ciumei, luptă care constituie întreaga viața orașului nostru în timpul acestei lungi perioade. Dar acolo unde unii vedeau abstracția, alții vedeau adevărul. Sfârșitul primei luni de ciumă, într adevăr întunecat printr-o intensificare pronunțată a ravagilor epidemiei și o predică vehementă a părintelui Panlu, ezuitul care îl asistase pe bătrânul Michel la începutul bolii acestuia. Părintele Panlu se distinsese deja prin colaborări dese la buletinul Societății Geografice din Oran, unde reconstituirile lui epigrafice erau foarte prețuite dar el câștigase un auditoriu mai larg decât cel al unui specialist, ținând o serie de conferințe despre individualismul modern. În aceste conferințe se făcuse apărătorul călduros al unui creștinism exigent, la fel de departat de libertineajul modern ca și de obscurantismul secolelor trecute. Cu această ocazie, el nu șcruțase auditoriul de adevărul dure, dar ci reputația lui. Oricătre sfârșitul acestei luni, autoritățile eclesiastici ale orașului nostru hotărâră să lupte împotriva ciumei prin propriile lor mișloace, organizând o săptămână de rugăciuni colective. Aceste manifestări ale pietății publice urmau să se încheie duminică printr-o slujbă solemnă, ținută sub protecția Sfântului Roș, Sfântul Ciumat. Cu această ocazie, i se ceruse părintelui Panlu să ia cuvântul și de vreo 15 zile, el se smulsese de la lucrările despre Sfântul Augustin și Biserica Africană, cu care își cucerise un loc aparte în ordinul lui. Având o natură impetuasă și pasionată, el primise cu hotărâre misiunea care îi se încredința. Cu mult înaintea acestei predici, se și vorbea despre ea și ea marcă în felul ei o dată importantă în istoria acestei perioade. Rugăciunile săptămânii fură urmărite de un public numeros, nu fiind că în vremurile obișnuite locuitorii Oranului ar fi fost deosebit de credincioși. Duminica dimineața de pildă, Băile în mare făceau o concurență serioasă liturgiei, nici fiind că i-ar fi iluminat o convertire neașteptată. Dar, pe de o parte, orașul fiind închis și accesul în port oprit, băile nu mai erau posibile și, pe de altă parte, se aflau într-o stare de spirit cu totul particulară, în care, fără să fie admis în sinea lor întâmplările surprinzătoare de care erau loviți, simțeau în mod evident că se opera o schimbare. Cu toate astea, mulți tot mai sperau că epidemia avea să se oprească și că vor fi cruțați ei și familiile lor. În consecință, nu se simțeau încă obligați la nimic. Ciuma nu era pentru ei decât o vizitatoare dezagreabilă, care într-o zi avea să plece așa cum venise. Erau speriați, dar nu disperați, și nu sosise încă momentul în care ciuma să le apară ca forma însăși a vieții lor și în care aveau să uite existența pe care putuseră să o ducă până la ea. Pe scurt, trăiau așteptând. În privința religiei, ca și a multor altor probleme, ciuma le o stare de spirit ciudată, care era la fel de departe de nepăsare ca și de pasiune și care se putea destul de bine defini prin cuvântul obiectivitate. Majoritatea celor care urmară săptămâna de rugăciuni ar fi putut să-și însușească de pildă vorbele pe care unul dintre credincioși avea să le rostească în fața doctorului Rieu. Oricum, asta nu poate să facă rău. Taru, el însuși, după ce notă în carnetele sale că, în asemenea, cazuri chinezii mergeau să cânte din tamburină în fața duhului ciumei, observa că era absolut imposibil de știut dacă, în realitate, tamburina avea un efect mai sigur decât măsurile profilactice. El adăuga doar că, pentru a răspunde la întrebare, ar fi trebuit să știm ceva despre existența unui duh al ciumei și că neștiința noastră asupra acestui punct steriliza toate opiniile pe care le puteau avea în această chestiune oamenii. Catedrala orașului nostru, în orice caz, fu aproape plină de credincioși în timpul întregii săptămâni. În primele zile, mulți locuitori stăteau încă în grădinile de palmieri și de rodii, care se întindau în fața arcadelor de la interare, ca să asculte murmurul crescând de invocații și rugăciuni ce se revărsau până în stradă. Încetul cu încetul însă, atraște exemplul celorlalți, aceiași auditori se hotărâră să intre și să adauge și vocea lor timidă, la răspunsurile cântate de asistență. Și duminică, o mulțime considerabilă invadă naosul, înghesuindu-se la intrare și pe ultimele trepte. Din ajun, cerul se întunecase, ploaia cădea abundent, Cei care stăteau afară își deschiseseră umbrelele. Un miros de tămâie și de haine ude plutea în catedrală când părintele Pandu se urcă la Amvon. Era de statură mijlocie, dar corpulent, când se sprijini de marginea amvonului, strângând lemnul între mâinile lui vânjoase, nu se văzut din el decât o formă greoaie și neagră, dominată de două pete sub ochelarii de oțel, obrajii săi rubiconzi. Avea o voce puternică, pasionată, care s-auzea până departe și când se adresa asistenței cu o singură frază vehementă și întretăiată Frați creștini, ați căzut în nenorocire, frații mei, ați meritat-o un vârtej ca de apă trecut prin asistență, până afară, în piața dinaintea bisericii. Logic, ceea ce urmă nu părea să se potrivească cu acest exordiu patetic. Abia urmarea discursului făcut pe concetățenii noștri să înțeleagă că, printr-un procedou oratoric dibaci, de părintele deduse dintr-o dată, așa cum se dă o lovitură, tema întregii sale În data după această frază, Panlu, citând adevăr textul din Exod, referitor la ciuma din Egipt, Prima dată când acest flagel a apărut în istorie, fu ca să lovească în dușmanii lui Dumnezeu. Faraon se opuse voințe voinței eterne și ciuma îl făcu atunci să cadă în genunchi. De la începutul întregii istorii, flagelul lui Dumnezeu pune la picioarele lui pe orgolioși și pe orbi. Meditați la asta și cădeți în genunchi. Ploaia se afară și această ultimă frază, pronunțată în mijlocul unei liniști absolute, adâncită încă și mai mult de zgomotul aversei pe vitralii, răsună cu un asemenea accent, încât câțiva ascultători după o clipă de ezitare, se lăsară să alunece de pe scaun în genunchi. Alții crezură că trebuie să le urmeze exemplul, încât, din om în om, fără alt zgomot decât părăitul câtorva scaune, întreg auditoriul se pomeni curând în genunchi. Pandu se îndrepta atunci, își trase răsuflarea și reluă pe un ton din ce în ce mai accentuat. Dacă astăzi ciuma așa țintește privirea asupra voastră, înseamnă că a sosit momentul să cugetați. Cei drepți nu au de ce să se teamă, dar cei răi au dreptate să tremure. În imensa aria universului, flagelul incapabil va treiera grâul omenesc până ce paile vor fi despărțite de Bob. Și îi vor fi mai multe paie decât grăunțe Mai mulți chemați decât aleși Și această nenorocire n-a fost vrută de Dumnezeu Prea multă vreme această lume s-a învoit cu răul Prea multă vreme s-a bizuit pe iertarea cerească Era de ajuns căința Totul era permis Și în privința asta fiecare se simțea în stare să se căiască Când o fi să fie, o să o simtă în mod sigur Până atunci cel mai ușor era să-ți dai drumul Îndurarea divină urmând să facă restul. Ei bine, asta nu putea să dureze. Dumnezeu care atât de multă vreme și-a plecat asupra oamenilor din acest oraș chipul său Milos, obosit să aștepte, înșelat în veșnica lui speranță, și-a întors privirea de la el. Lipsit de lumina lui Dumnezeu, iată-ne pentru multă vreme în besna ciumei. În sală cineva sfărui ca un cal nerăbdător. După o scurtă pauză, părintele reluă pe un ton mai scăzut. Se citește în legenda de aur că, pe vremea regelui Umberto, în Lombardia, Italia fu pustită de o ciumă atât de violentă, încât cei în viață de-abia erau de ajuns de numeroși să îngroape morții, și această ciumă bântuia mai ales la Roma și la Pavia. Și un înger alb apăru în văzul lumii, însoțind îngerul negru care ținea în mână o țepușă roșie de vânătoare poruncindu-i să lovească casele. Și câte lovituri primeau o casă, atâția morți ieșau din ea. Pandu își întinse în acest punct brațele sale scurte în direcția ieșirii, ca și cum ar fi arătat ceva în spatele perderei mișcătoare a ploii. Frați creștini, spuse el cu tărie, aceeași vânătoare mortală bate astăzi străzile noastre. Priviți-l, acest înger al ciumei, frumos ca Lucifer și strălucitor ca răul însuși, Înălțat asupra acoperișurilor voastre, ținând în mâna dreaptă țepușa roșie la înălțimea capului, iar cu mâna stângă, indicând una din casele voastre. În clipa asta, poate, degetul lui se îndreaptă spre ușa voastră. Țepușa răsună pe lemn. În această clipă chiar, ciuma intră la voi, se așează în odaia voastră și așteaptă să vă întoarceți. Ea acolo, răbdătoare și atentă, sigură ca ordinea însă și a lumii. Mâna pe care ea are să vă întindă, nicio putere terestră și nici măcar, să știți, zadarnica știință omenească, nu vă poate ajuta să o evitați. Și veți fi trăierați pe aria însângerată a durerii și zvârliți odată cu paiele. Aci, părintele reluă cu mai multă amploare încă imaginea patetică a flagelului care trăieră grâul omenesc. El evocă imensa bucată de lemn rotindu-se deasupra orașului, lovind la întâmplare și înălțându-se însângerată, împrăștind în sfârșit sângele și durerea omenească pentru însămânțări care ar pregătire recoltele adevărului. La capătul frazei sale lungi, părintele Pandu se opri cu parul căzut pe frunte, cu corpul agitat de un tremur pe care mâinile lui îl transmiteau amvonului și reluă mai înăbușit, dar pe un ton acuzator. Da! A sosit ceasul să meditați. Ați crezut că e de ajuns să-L vizitați pe Dumnezeu duminică pentru ca să fiți liberi în restul zilelor. V-ați gândit că prin câteva îngenuncheri îl plătiți prea destul pentru nepăsarea voastră criminală. Dar Dumnezeu nu este călduț. Astfel de întâlnire rare cu El nu ajung iubirii Lui mistuitoare. El vrea să vă vadă mai mult timp. Este felul Lui de a vă iubi și, la drept vorbind, este singurul fel de a iubi. Iată de ce, obosit să aștepte venirea voastră, a lăsat flagelul să vă viziteze așa cum a vizitat toate orașele păcatului, de când au oamenii o istorie. Știți acum ce este păcatul, așa cum au știut Cain și fiii lui, cei de dinaintea potopului, cei din Sodoma și Gomora, Faraon și Iov și toți cei blestemați. Și așa cum au făcut-o atunci toți aceștia, și voi, din ziua în care acest oraș și-a închis zidurile în jurul vostru și al flagelului, Vă uitați cu alți ochi la ființe și lucruri. Și, în sfârșit, știți acum că trebuie să vă întoarceți la ceea ce e esențial. Un vânt umed pătrundea acum în naos și flăcările lumânărilor se încovoiară sfârâind. Un miros dens de ceară, tușituri, un strănut, oricare spre părintele Panlu, care revenind asupra expunerii sale cu o subtilitate care fu foarte apreciată, relua cu o voce calmă. Mulți dintre voi o știu. Se întreabă tocmai unde vreau să ajung. Vreau să vă aduc la adevăr și să vă învăț să vă bucurați în ciuda tot ceea ce ați auzit. A trecut vremea când sfaturile sau o mână frățească constituiau mijloacele de a vă împinge spre bine. Astăzi, adevărul e un ordin, iar drumul salvării vi-l arată și vă împinge pe el ori pușă roșie." Tocmai aici, frați creștini, se arată în sfârșit îndurarea divină care a pus în orice lucru binele și răul, mânia și mila, ciuma și mântuirea. Chiar acest flagel care vă lovește vă înalță și vă arată calea. Foarte de demult, creștinii din Abisinia vedeau un ciumon mijloc eficace de origine divină dacă câștiga veșnicia. Cei ce nu erau atinși se înfășurau în cerșafurile ciumaților pentru a muri în mod sigur. Fără îndoială, această furia mântuirii nu este recomandabilă. Îi arată o grabă regretabilă, foarte apropiată de orgoliu. Nu trebuie să fii mai grăbit decât Dumnezeu și orice încercare de a accelera ordinea imoabilă pe care el a stabilit-o odată pentru totdeauna, duce la erezie. Dar acest exemplu conține totuși o lecție. Pentru spiritele noastre mai clar văzătoare, el scoate în evidență această licărire aleasă de veșnicie, care zace în adâncul oricărei suferinți. Ea luminează această licărire, drumurile a care duc spre mântuire. Ea exprimă dorința divină care, fără greș, transformă răul în bine. Astăzi încă, prin acest cortegiu de moarte, temer și strigăte, ea ne îndreaptă spre tăcerea esențială și spre principiul oricărei vieți. Iată, fraților, imensa mângâiere pe care voiam să vă aduc pentru ca, plecând de aici, să nu duceți cu voi numai cuvinte care pedepsesc, ci și o vorbă care alină. Se simțea că Panlu îi spăvise ce avea de spus. Afară ploaia încetase. Un cer de apă și de soare revărsa peste piață o lumină mai veselă. Din stradă urcă o zgomote de voci, fâșit de mașini care lunecă, tot ceea ce înseamnă graiul unui oraș care se trezește. Ascultătorii se pregăteau discret de plecare într-un freamă tânăbușit. Părintele a reluă totuși cuvântul și spuse că, după ce a arătat originea de a ciumei și caracterul pedepsitor al acestui flagel, el terminase ce avea de spus și că nu o să facă apel pentru a ajunge la concluzia lui la o elocvență care, fiind vorba de un subiect atât de tragic, ar fi deplasată. I se părea că totul e clar pentru toți. El aminti doar că, cu ocazia Marii Ciume din Marsilia, Cronicarul Mathieu Mare se plânsese că, trăind fără ajutor și speranță, se simțea scufundat în infern. Ei bine, Mathieu Mare era orb. Din potrivă, nici când mai mult decât astăzi nu simțise părintele Panlu ajutorul ceresc și speranța creștină care le erau oferite tuturor. El spera, împotriva oricărei speranțe, că, în ciuda grozăviei acestor zile și a strigătelor celor care trăgeau să moară, concetătenii noștri, vor adresa cerului singurul cuvânt cu adevărat creștinesc, cel de iubire. Restul îl privește pe Dumnezeu. Este greu de spus dacă această predică a avut efect asupra concetățenilor noștri. Domnul Oton, judecătorul de instrucție, îi declară doctorului Rieu că găsise expunerea părintelui Panlu absolut irefutabilă. Dar nu toată lumea avea o opinie atât de categorică. Pur și simplu, Redica făcut mai sensibilă unora ideea, vagă până atunci, că erau condamnați pentru o crimă necunoscută la o întemnițare de neînchipuit. Și în timp ce unii își continuau viața lor măruntă și se adaptau claustrării, alții din potrivă, începând de atunci, fur obsedați de ideea de a evada din această închisoare. Oamenii acceptaseră la început să fie rupți de restul lumii așa cum ar fi acceptat orice neplăcere trecătoare care nu deranja decât unele din obiceiurile lor. Dar devenind deodată conștienți că sunt într-un fel sequestrat sub un cer în care vara începea să-i frigă, simțeau nelămurit că această recluziune le amenința întreaga lor viață și, la căderea serii, energia pe care o regăseau odată cu răcoarea îi împingea uneori la acte disperate. Mai întâi, și fie că era sau nu efectul unei coincidențe, tocmai din această duminică încep în orașul nostru să domnească un fel de frică destul de generală și destul de adâncă, pentru ca să se poată bănui că, într-adevăr, concetățenii noștri începeau să devină conștienți de situația lor. Din acest punct de vedere, climatul în care trăiam în orașul nostru fu puțin modificat. Dar, în realitate, schimbarea era ea în climat sau în inim? Iată întrebarea. Ciumă, Pista 5. Câteva zile după predicări, care comenta acest eveniment cu Grom, într-un spre cartierele măginaș, se în întuneric de un om care se legănă înaintea lor, fără să încerce să înainteze. Care în această clipă, ferinarele orașului nostru care se aprindeau din ce în ce mai târziu, strălucire pe neașteptate. Lampa înaltă, așezată în spatele celor doi care se plimbau, îl lumina deodată pe cel din față, își dea fără scomod cu ochii închiși. Pe obrazul lui albicios. Destins de o ilaritate mută, sudoarea curgea și roaie. Trecură! E un nebun, zise Gaun. Rui care tocmai luase de braț, pentru ca să-l tragă mai repede, simți că funcționarul tremura de enervare. Curând nu vor mai fi decât nebuni între zidurile noastre, zise Ryue. Își simțea gâtlejul uscat. Era și din picina oboselii. Să bem ceva! În cafedea mică în care intrară și care era luminată de o singură lampă deasupra tejghelei, oamenii vorbeau în șoaptă, fără motiv aparent, în aerul încărcat și roșiatic. La tejghea, Grons, spre surprinderea doctorului, comandă o băutură alcoolică pe care o băut dintr-o sorbitură și despre care spuse că era tare. Apoi vru să iasă. Afară, lui Rieu îi se părea că noaptea era plină de gemete. Undeva, pe cerul negru, deasupra felinarelor, un șuierat surd era de invizibilul flagel care vânzula vânzola neobosit aerul cald. Din fericire, din fericire," zicea Grom. Riu se întreba ce vrea să spună. Din fericire," spunea celălalt, am lucrarea mea." Da," zise Riu. e un avantaj." Și hotărât să nu asculte șuieratul, îl întrebă pe Grom dacă era mulțumit de această lucrare." Ei bine, cât că sunt pe calea cea bună." Și mai ai mult?" Grăun părut să se însuflețească. Alcoolul îi încălzea vocea. Nu știu, dar nu ai ce problema, domnule doctor. Nu asta e problema, nu." În întuneric, Rieu îl ghicea ca agită brațele. Apărea să mediteze la ceva și îi dădu drumul brusc cu volubilitate. Ceea ce vreau eu, domnule doctor, este ca în ziua în care manuscrisul meu va sosi la editor, acesta, după ce l va fi citit, să se ridice și să spună colaboratorilor săi: Domnilor, îmi scot pălăria!" Această bruscă declarație îl surprinse pe Iui. I se păru că tovarășul lui făcea gestul de a se descoperi, ducând mâna la cap și readucându-și brațul la orizontal. Pe sus, ciudatul șuierat, părea să continue cu mai multă putere. Da, spunea Grom, trebuie să fie perfect. Deși nu prea informat asupra obiceiurilor din lumea literară, Rieu avea totuși impresia că lucrurile nu se petreceau probabil atât de simplu și că, de pildă, editorii în birourile lor stăteau probabil cu capul gol. Dar, de fapt, nu se știe niciodată și Rieu preferă să tacă. Fără să vrea, trăgea cu chiar la misterios al ciumei, se apropiau de cartierul lui Graun și, cum acest cartier era așezat puțin mai sus, o adiere ușoară îi răcorea, curățind în același timp orașul de toate zgomotele lui. Graun continua între timp să vorbească și Rieu nu se siza tot ce spunea naivul funcționar. Înțelesese doar că opera în discuție avea deja multe pagini, dar că truda pe care autorul ei o depunea pentru ca să o aducă la perfecțiune era pentru el foarte anevoioasă seri, săptămâni întregi asupra unui cuvânt și uneori asupra unei simple conjuncții. Aici, grăun se opri și îl apucă pe medic de un nasture al paltonului. Cuvintele ieșeau împleticindu-se din gura lui, din care lipsau dinți. Vreau să mă înțelegeți, domnule doctor. La nevoie este destul de ușor să alegi între dar și și. Este însă mai greu să optezi între și și apoi. Dificultatea crește cu apoi și cu pe urmă. Dar ceea ce în mod sigur este cel mai greu este să știi dacă trebuie să pui și sau să nu-l pui." Da," zise Rieu, înțeleg." Și porni mai departe. Celălalt păr curcat reveni alături de el. Iertați-mă," mormăie el, nu știu ce am în seara asta." Rieu îl bătu ușor pe umăr și spuse că dorea să l ajute și că povestea lui îl interesa mult." Grom păru puțin mai liniștit și a ajuns în fața casei, după ce ezită, îl invită pe doctor să urce un moment. Rieu acceptă. În sufragerie, doctorul, la invitația lui Grom, se așează în fața unei mese încărcate de hârtii pline de un scris microscopic cu multe ștersături. Da, asta e!" îi spuse Grun, medicului care îl întreba din priviri. Dar nu vreți să vezi ceva? Am puțin vin!" Rieu refuză. Se uita la foile de hârtie Nu vă uitați, spuse Grom Este prima mea frază Îmi dă mult de furcă, foarte mult Și contempla și el toate aceste foi Și mâna lui, păru irezistibil atrasă de una dintre ele Pe care o ridică în transparență în fața becului electric fără abajur Pagina îi temura în mână Rieu observă că fruntea funcționarului era umedă Stai jos, zise el și citește-mi-o." Celălalt îl privi și suruse cu un fel de recunoștință. Da," zise el, chiar asta și vreau." Așteptă puțin privind mereu foaia, apoi se așeză. Riu asculta în același timp un fel de set nelămurit, care în oraș părea să răspundă șoierăturilor flagelului. Avea exact în acest moment o percepție extraordinar de ascuțită a acestui oraș, care se întindea la picioarele lui, a kise pe care o alcătuia și a urletelor cumplite pe care el le înăbușa în noapte. Vocea lui Gron se înălța înăbușit. Într-o frumoasă dimineață din luna mai, o elegantă amazoană parcurgea pe o superbă iapă alezană aleile înflorite ale pădurii Bulon. Tăcerea deci reveni și odată cu ea foșnetul nedeslușit al orașului în suferință. Grom pusese foaia pe masă și continua să o contemple. După o clipă, el ridică privirea. Ce părere aveți?" Eu răspunse că acest început îl făcea curios să cunoască urmarea. Dar celălalt spuse cu sufletire că punctul ăsta de vedere nu era cel bun. Își lovi hârtiile cu palma. Asta nu este decât o aproximație. Când o să ajung să redau perfect tabloul pe care l-am în închipuire, când fraza mea va avea însăși cadența acestei primeri la trap, un, doi, trei un, doi, trei, atunci restul va fi mai ușor și mai ales iluzia va fi, de la început, atât de puternică încât se va putea exclama Îmi scot pălăria! Dar pentru asta mai avea încă multe lucruri. N-ar consimți niciodată să predea această frază în forma de acum unui editor, pentru că, în ciuda satisfacției pe care o simțea uneori citind-o, își dădea seama că ea nu se potrivea încă perfect cu realitatea și că, într-o anumită măsură, ea păstra o ușurință de ton care o ruda de departe, dar o ruda totuși cu un clișeu. Acesta era cel puțin sensul cuvintelor lui când s-auziră oameni alergând pe suferestre. Riu se ridică. O să vedeți ce am să fac din ea," spunea Grun, și întors către stradă adăugă. Când toate acestea se vor sfârși." Dar zgomotele de pași grăbiți începeau. Riu cobora deja și când ajunse în stradă, doi oameni trecură prin fața lui pe cât se parea, se îndreptau spre porțile orașului. Într-adevăr, unii dintre concetățenii noștri, prinși între căldură și ciumă, își pierduseră capul și se de dasere la violență, încercând să înșele vigilența santinelelor ca să fugă din oraș. Alții, Caramber încercau și ei să scape din această atmosferă de început de panică, dar cu mai multă încăpățânare și pricepere, dacă nu cu mai mult succes, mai întâi, Rambert își continuase demersurile oficiale. După cum spunea el, întotdeauna fusese de părere că încăpățânarea învinge până la urmă orice și dintr-un anumit punct de vedere, asta era meseria lui, să fie descurcăreți. Vizitase deci un mare număr de funcționari și de oameni a căror competență de obicei nu se discuta, dar în cazul dat, această competență nu le folosea la nimic. Erau în marea lor majoritate oameni care aveau idei precise și bine clasate în tot ceea ce privește banca sau exportul sau citricele, sau și mai bine, comerțul cu vinuri, care posedau cunoștințe indiscutabile în problemele de contencios sau de asigurări, fără a mai socoti diplomele lor solide și o bunăvoință evidentă. Ba, chiar această bunăvoință era ceea ce aveau ei toți mai izbitor, dar în materie de ciumă, cunoștințele lor erau aproape nule. În fața fiecăruia dintre ei, cu toate acestea și de câte ori lucrul fusese posibil, Rambert își pledase cauza. Fondul argumentației lui constată de -a una în a spune că era străin de orașul nostru și că, prin urmare, cazul lui trebuia examinat în mod special. În general, interlocutorii ziaristului admitau fără greutate acest punct, dar îi demonstrau de obicei că în aceeași situație se mai află și alți oameni și că, prin urmare, afacerea lui... Nu era chiar atât de aparte cum își închipuia el, la care Rambert avea la îndemână răspunsul că asta nu schimba cu nimic fondul argumentației lui. I se răspundea că asta schimba ceva în sensul sporirii greutăților administrative, care se opunea oricărei măsuri de favoare, riscând să creeze ceea ce era numit, cu o expresie de mare dezgust, un precedent. Conform clasificării pe care Rambert o propuse doctorului Rieu, oamenii care raționau în genul ăsta Constituiau categoria formaliștilor Alături de ei îi mai puteai găsi pe cei care vorbeau frumos Care le asigurau pe solicitant că nimic din toate astea nu putea să dureze Și care dornici în ada sfaturi, când îi se cereau hotărâri Îl consolau pe Rambert, zicând că era vorba doar de o neplăcere momentană Mai erau de asemenea cei care își o importanță care îl rugau pe vizitator să lase o notă scurtă cu cazul în speță și care îl informau că vor hotărâ asupra acestui caz. Superficialii care îi oferau bonuri de locuințe sau adrese de pensiuni economice, metodicii care îl puneau să completeze o fișă și apoi o clasau, copleșiții care ridicau brațele și deranjații care întorceau privirea în lături. Erau în sfârșit tradiționalii, cei mai numeroși care îi indicau lui Rambert un alt birou sau un nou demers de făcut. Ziaristul se-i astfel în vizite și își făcuse o idee exactă a ceea ce putea fi o primărie sau o prefectură, tot așteptând pe o bancă de mușama în fața unor afișe mari care te invitau să subscrii la bonuri de tezauri scutite de impozite sau să te angajezi în armata colonială, tot intrând în birouri în care expresiile erau la fel de ușor previzibile ca și clasorul cu tăbli mobile sau etajerele de dosare. Avantajul, cum îi spunea Rambert Rieu, era că toate astea îi mascau adevărata situație. Progresele ciumei, practic vorbind, îi scăpau. Fără a mai socotică că zilele treceau astfel mai repede și că în situația în care se afla întregul oraș, se putea spune că fiecare zi care trecea îl apropia pe fiecare om, dacă nu mura între timp, de sfârșitul nenorocirilor. Riu trebuie să convine în acest punct că era aici ceva adevărat, dar că era cu toate acestea vorba de un adevăr puțin prea general. La un moment dat, Rambert prins o speranță. Primise de la prefectură un formular în alb și îl rugau să-l completeze cu exactitate. Formularul se interesa de identitatea lui, de situația lui de familie, de veniturile vechi și actuale și de ceea ce numea un curriculum vite. Avea impresia că era vorba de o anchetă menită să facă un recensământ al persoanelor susceptibile de a fi trimise la reședința lor obișnuită. Câteva informații neclare, culese dintr-un birou, confirmarea această impresie, dar după câteva demersuri precise, reuși să găsească serviciul care trimisese buletinul și îi se spuse atunci că aceste formulare informative fuseseră întocmite pentru a fi utile în caz de... În caz de ce? întrebă Rambert. I se preciza atunci că erau pentru cazul în care s-ar îmbolnăvi de ciumă și-ar muri pentru ca să se poată, pe de o parte, preveni familia și, pe de altă parte, pentru a se ști dacă trebuiau imputate cheltuirile de spital bugetului orașului sau se putea aștepta ca ele să fie rambursate de către rude. Desigur, asta dovedea că nu era cu totul despărțit de ființa care le aștepta, societatea ocupându-se de ei. Dar asta nu era o consolare. Ceea ce era însă mai remarcabil, și Lambert făcut de ce această remarcă, era faptul că, întoi unei catastrofe, un birou își putea continua serviciul și lua inițiative ca și înaintea flagelului, adesea știrea autorităților mai mari, pentru singura rațiune că era făcut pentru acest serviciu. Perioada care urmă fu în același timp pentru amber cea mai ușoară și cea mai grea. Era o perioadă de amorțire. Fusese în toate birourile, făcuse toate demersurile. Din partea asta, pentru moment, toate căile erau închise. Rătăcea atunci din cafenea în cafenea, se așeza dimineața afară la o berărie în fața unui pahar de bere călduță, cita un ziar cu speranța de a găsi care semne ale unui sfârșit apropiat al maladiei, se uita la chipurile trecătorilor de pe stradă, întorcea capul cu dezgust când vedea expresia lor de tristețe și după ce citea pentru a suta oară firmele magazinelor din față, reclamele renumitelor aperitive, care deja nu se mai serveau, se ridica și o lua la întâmplare, pe străzile galbene ale orașului. Din plimbări singuratice în cafenele, din cafenele în restaurante, venea astfel seara. Riu îl zărit tocmai într-o seară la ușa unei cafenele în care ziaristul își să intre. Păru să se hotărască și se duse să se așeze în fundul sălii. Era chiar la ora în care, în cafenele, dintr-un ordin superior, se întârzia pe atunci cât mai mult cu putință momentul aprinderii luminii. Crepusculul invada sala ca o apă cenușie, cerul roșiatic al apusului se reflecta în geamuri și marmora meselor strălucea ușor în întunecimea care începea să se lase. În mijlocul sării pustii, Rambert părea o umbră pierdută și Rieu gândit despre ziarist că era ceasul uitării lui de sine. Dar era de asemenea momentul în care toți prizonierii acestui oraș simțeau același lucru și trebuia făcut ceva pentru a grăbi eliberarea lor. Riu se întoarse. Rambert petrecea de asemenea lungi clipe la gară. Accesul publicului pe perioane era oprit, dar sările de așteptare în care intrai din oraș rămâneau deschise și uneori cercetorii se instalau în ele în zilele de arșiță, pentru că acolo era umbră și răcoare. Rambert venea aici să citească vechi orarii sau pancartele care interziceau scuipatul sau regulamentul spoliției trenurilor. Apoi se așeza într-un colț. Sala era întunecoasă. O sobă veche de metal se răcea de luni de zile pe o podea care îi mai păstra urmele în formă de opt pe care le lăsase o veche stropire. Pe perete, câteva afișe pledou pentru o viață fericită și liberă la bandol sau la can. Rambert resimțea aici acel soi de groasnică libertate pe care o găsește în adâncul mizeriei. Imaginile care erau atunci cel mai greu de suportat cel puțin după cum îi spunea el lui Rieu, erau cele ale Parisului. Un peisaj cu pietre vechi și cu ape, de la Palais Royal, Gara de Nord, cartierele pustii ale Panteonului și câteva alte locuri ale unui oraș pe care nu știa că îl iubise atât de mult, îl urmăreau atunci pe Rambert și îl împiedicau să întreprinde ceva precis. Rieu își spunea doar că Rambert identifica aceste imagini cu cele ale iubirii lui. Și în ziua în care Rambert îi spuse că îi plăcea să se trezească la patru dimineața și să se gândească la orașul său, doctorului nu-i fu greu să traducă din adâncul propriei sale experiențe că îi plăcea să-și atunci femeia pe care o lăsase acolo. Era într-adevăr ceasul în care putea să pună stăpânire pe ea. La patru dimineața nu se face în general nimic și se doarme chiar dacă noaptea a fost o noapte de trădare. Da, se doarme la ora asta. Și asta e liniștitor, deoarece marea dorință a unei inimi neliniștite este să posede la nesfârșit ființa pe care o iubește, sau să poată să scufunde această ființă când timpul de a venit într-un somn fără vise care să nu se sfârșească decât în ziua revederii. Scurtă vreme după predică începură căldurile. Era la sfârșitul lunii iunie. A doua zi după Ploile întârziate care marcaseră duminica predicii avara izbucni deodată în înaltul cerului și pe deasupra caselor. Întâi se porni un vânt puternic și fierbinte care suflă o zi și care uscă zidurile. Soarele înțepeni, valuri neîntrerupte de căldură și de lumină inundară orașul de dimineață până seara. În afara străzilor cu arcade și a apartamentelor, se părea că nicăieri în oraș nu exista un loc care să nu fie plasat sub cea mai orbitoare reverberație de lumină. Soarele îi urmărea pe concetătenii noștri prin toate colțurile străzilor și, dacă se opreau, atunci îi săgeta. Cum aceste prime valuri de căldură coinciseră cu o creștere fulgerătoare a numărului de victime, care se cifră la aproape 700 pe săptămână, un fel de descurajare puse stăpânire pe oraș. Prin cartierele marginașe, pe străzile netede și prin casele cu terase, animația scăzut. Și în acest cartier, unde oamenii trăiau întotdeauna în pragul casei, toate ușile erau închise și obloanele trase, fără să poți ști dacă de ciumă sau de soare înțelegeau ei să se apere astfel. Din câteva case răzbăteau cu toate astea gemete. Înainte, când se întâmpla așa ceva, se vedeau adesea curioși care stăteau în stradă să tragă cu urechea. Dar după aceste lungi alarme, părea că inima fiecăruia se împietrise și toți trăiau sau treceau pe lângă vaiete, ca și când ele ar fi fost graiul firesc al oamenilor. Încăierările la porțile orașului, în timpul cărora jandarmii fuseseră nevoiți să facă uz de arme, stărniseră o agitație surdă. Fuseseră desigur răniți, dar se vorbea de morți în oraș, unde totul se exagera sub efectul căldurii și al fricii. E adevărat, în orice caz, că nemulțumirea nu înceta să crească și că autoritățile noastre se așteptaseră la orice și se gândiseră serios la măsurile de luat în cazul în care această populație, ținută sub imperiul flagelului, s-ar fi ridicat la revoltă. Ziarele publicaseră decrete care renoiau interzicerea de a ieși din oraș și amenințau contravenienții cu condamnări la închisoare. Patrule începură să parcurgă orașul, adesea, pe străzile puste și încinse, se vedea înaintând, anunțate în rid de zgomotul copitelor pe caldarâm, în scalare care treceau printre rândurile de ferestre închise. Când dispărea patrula, o tăcere grea și neîncrezătoare recădea peste orașul amenințat. Din loc în loc, răsunau pușcăturile echipelor speciale, însărcinate printr-un ordin recent, să ucidă câinii și pisicile care ar fi putut să transmită purici. Aceste detunături contribuiau să creeze în oraș cu atmosferă de alarmă. Stând în căldură și în tăcere, în inimile îngrozite ale concetătenilor noștri, totul lua de altfel o importanță mai mare. Culorile cerului și mirosurile pământului care marchează trecerea anotimpurilor erau pentru prima oară sensibile tuturor. Toți înțelegeau cu spaimă că epidemia va fi ajutată de căldură și fiecare vedea în același timp că vara se instala. Țipătul răstunilor pe cerul de vară devenea mai pițigăiat. Nu mai era pe măsura morgurilor de iunie care în orașul nostru îndepărtează orizontul. Florile pe piețe nu mai ajungeau boboci, se deschideau înainte și după vânzarea de dimineață, petalele lor acoperau trotoarele prăfuite. Se vedea limpede că primăvara își slăise puterile, că se risipise în miile de flori care se deschideau pretutindeni de jur în prejur și că acum avea să țipească. să fie strivită încet, sub dubla apăsare a ciumei și a căldurii. Pentru toți concetățenii noștri, acest cer de vară, aceste stres care păleau sub culorile prafului și ale plictiselii, aveau același înțeles amenințător ca și suita de morți cu care orașul se îngreuna în fiecare zi. Soarele nencetat, aceste ceasuri cu gust de somn și de vacanță, nu mai chemau ca altă dată la desfătările apei și ale trupului. Răsunau din potrivă găunos în orașul închis și tăcut. Pierduse răstălucirea de aramă a timpurilor fericite. Soarele ciumei stingea toate culorile și gonea orice bucurie. Era una din marile schimbări aduse de boală. Toți concetățenii noștri primeau de obicei vara cu veselie zgomotoasă. Orașul se deschidea atunci spre mare și își revărsa tineretul pe plajă. În vara aceasta, din potrivă, marea atât de apropiată era interzisă și trupul nu mai avea drept la bucuriile sale. Ce era de făcut în aceste condiții? Tot tarul este acela care dă imaginea cea mai fidelă a vieții noastre de atunci. El urmărea, bineînțeles, progresele ciumei în general, notând că o cotitură a epidemiei fusese consemnată la radio când același radio nu mai anunța sute de decese pe săptămână ci 92, 107 și 120 de morți pe zi. Ziarele și autoritățile se iau la întrecere cu ciuma, care e mai și ret. Își închipuie că obțin un avantaj asupra ei, pentru că 130 este o cifră mai mică decât 910. El evoca și aspectele patetice sau spectaculoase ale epidemiei. Ca de pildă, o femeie care, într-un cartier pustiu, cu obloanele închise, deschisese pe neașteptate ofera stră asupra lui, și scosese două țipete puternice înainte de a trage iar obloanele peste umbra deasă din odaie. Pe de altă parte, el nota că pastilele de mentă dispăruseră din farmacii. Multă lume le sugea pentru a se feri de o eventuală contagiune. El continua de asemenea să-și observe personajele favorite, aflând că bătrânelul cu pisicile trăia și el în plină tragedie. Într-o dimineață, într-adevăr, în împușcături, și așa cum scria Taru, Câteva scuipături de plumb uciseră majoritatea pisicilor și băgară groaza în celelalte care părăsiseră strada. În aceeași zi, bătrânelul ieșit pe balcon la ora obișnuită, arătă care uimire, se plecă, cercetă colțurile străzii și se resemnă să aștepte. Mâna lui lovea încet gratile balconului. Mai așteptă încă, fărămițând puțină hârtie. Apoi intră în casă, ieși din nou, apoi după câtva timp, dispărut deodată închizând furios în urma lui ușa cu geam. În zilele următoare, aceea scenă se reînnoii, dar se putea citi pe obrazul bătrânelui o tristețe și o nedumerire din ce în ce mai evidente. După ce trecă o săptămână, Taru așteptă zadarnic apariția zilnică și ferestrele rămaseră cu încăpățânare închise peste o suferință lesne de înțeles. Pe vreme de ciumă, scuipatul pisicilor este interzis. Aceasta era concluzia carnetelor. Pe de altă parte, când Taru se întorcea seara, era întotdeauna sigur că o să întâlnească figura întunecată a pasnicului de noapte Care se plimba de la un capăt la altul al holului Acest pasnic nu înceta să amintească oricui Că el prevăzuse nenorocirea care se întâmpla Lui taru, care recunoștea că-i auzise prezicerea Dar care îi reamintea ideea lui despre cutremur Bătânul pasnic îi răspundea A, dacă ar fi un cutremur Ne-ar zgâlți bine pe toți și gata socoteala Numer morții, vii și s-a terminat povestea dar porcăria asta de boală, chiar și cei care nu o au, o poartă în inimă. Directorul nu era mai puțin abătut. La început, călătorii, împiedicat să părăsească orașul, fusese reținuți la hotel prin închiderea cetății. Dar, puțin câte puțin, epidemia prelungindu-se, mulți preferară să locuiască la prieteni. Și aceleași cauze care umpluseră toate odăile hotelului le țineau de atunci încolo goale din moment ce nu mai soseau noi călători în orașul nostru. Taru rămânea unul din puțini locatari și directorul nu pierdea nicio ocazie de a-l face să remarce că de n-ar fi dorința de a fi agreabil ultimilor săi clienți, de mult și-ar fi închis hotelul. Îi cerea adesea lui Taru să evalueze durata probabilă a epidemiei. Se zice, răspundea Taru, că frigul nu priește genul ăstuia de boli, directorul intră în panică. Dar aici nu este niciodată cu adevărat fric, domnule. În orice caz, asta ar însemna mai multe luni." Directorul era sigur de altfel că multă vreme încă vor ocoli acest oraș. Această ciumă era ruina turismului. La restaurant, după o scurtă lipsă, fu văzut reapărând domnul Oto, omul bufniță, dar însoțit numai de cei doi câini dresați. Se află că soția își îngrijise și înmormântase mama și își continua acum carantina. Asta nu-mi place, îi spuse directorul lui Taru. Cu sau fără carantină, ea este suspectă, și prin urmare și ei. Taru îi atragea atenția că, din acest punct de vedere, toată lumea era suspectă, dar celălalt era categoric și avea asupra problemei vederi foarte nete. Nu, domnule, nici dumneavoastră și nici eu nu suntem. Ei sunt suspecti. Dar atât de puțin lucru nu-l deranja pe domnul Oton, și de astădată, dată, ciuma se ostenea degeaba. El intra în același fel în restaurant, se așeza înaintea copiilor și le vorbea mai departe cu distinție și ostilitate. Numai băiețașul își schimbase înfățișarea. Îmbrăcat ca și sora lui în negru, puțin mai înghesuit în sine, părea o mică umbră a tatălui său. Pasnicul de noapte, căruia nu-i plăcea de domnul Oton, îi spuse lui Taru, „Ah, ăsta o să crape așa îmbrăcat cum îl vezi. Nu să mai fie nevoie să-i facă toaleta. O să se ducă de-a dreptul." Era redată de asemenea și predica lui Panlu, dar cu următorul comentariu. Înțeleg această simpatică înflăcărare. La începutul și sfârșitul unui flagel s-a făcut întotdeauna puțină retorică. Când izbucnește, obiceiul încă nu este pierdut și când se termină, de fapt se reia. Clipa nenorocirii este aceea în care te obișnuiești cu adevărul, adică cu tăcerea. Să așteptăm! Daru nota în sfârșit că avusese o lungă conversație cu doctorul Rieu, despre care amintea doar că se terminase bine. Semnala cu această ocazie culoarea cafeniu deschisă a ochilor doamnei Rieu, mama, afirma în mod ciudat în legătură cu ea că o privire în care se citea atâta bunătate va fi întotdeauna mai puternică decât ciuma și consacra în sfârșit pasajul destul de lungi bătrânului astmatic pe care îl îngrija Rieu. Se dusese să-l vadă împreună cu doctorul, după conversația amintită. Bătrânul îl primise pe Taru, rânjind și frecându -și mâinile. Era în pat, sprijinit de pernă, având alături cele două oale cu năut. A, încă unul!" spus el văzându-l pe Taru. Lumea e cu fundul în sus, mai mulți medici decât bolnavi. Merge repede, hai! Are dreptate părintele, o merităm!" A doua zi, Taru venise din nou fără să se anunțe. Dacă ieșe tăi după carnetele lui, bătrânul astmatic, de meserie negustor de mărunțișuri, considerase la 50 de ani că muncise destul. Se culcase și de atunci nu se mai sculase. Astmul lui se împăca totuși cu statul în picioare. O mică rentă îl dusese până la cei 75 de ani pe care îi pota cu vioiciune. Nu putea suferi să vadă un ceas, și, într-adevăr, nu era niciunul în toată casa lui. Un ceas, spunea el, E scump și e ceva prostesc. Evaluat timpul și mai ales ora meselor, singura care îl interesa, prin cele două oale, dintre care una, când se trezea, era plină de năut. Omplea pe cealaltă bob cu bob, cu aceeași mișcare silitoare și regulată. Își găsea astfel reperele într-o zi măsurată cu oala. La fiecare 15 oale, spunea el, trebuie să mănânc. E foarte simplu. De altfel, dacă ar fi s-o crezi pe soția lui, îl dăduse de foarte tânăr semne ale vocației sale. Nimic, într-adevăr, nu le interesase vreodată. Nici munca lui, nici prietenii, nici cafeneaua, nici muzica, nici femeile, nici plimbările. Nu ieșise niciodată din oraș, în afară de o zi în care e silit să plece la Alger pentru niște treburi de familie, se oprise la prima gara după un, incapabil să ducă mai departe aventura. Se întorsese acasă cu primul teren. Lui Taru, care abuzese aerul că se miră de viața claustrată pe care o ducea, îi explicase cam așa că, după religie, prima jumătate a vieții unui om era un urcuș, iar a doua jumătate o coborâre, că la coborâre zilele nu mai erau ale omului, puteau să fie luate în orice clipă, că nu putea deci să mai facă nimic cu ele și că lucrul cel mai bun era tocmai să nu mai facă nimic. Contradicția de altfel nu-l speria, căci puțin după asta, îi spusese lui Taru că, desigur, Dumnezeu nu există, pentru că, în caz contrar, preoții ar fi inutil. Dar, din alte cucetări care urmară, Taru înțelese că această filozofie era strâns legată de prosta dispoziție pe care i-o dădeau desele colecte ale parohiei din care făcea parte. Dar ceea ce întregea portretul bătrânului era o dorință care părea adâncă și pe care el o exprimă de mai multe ori în fața interlocutorului său. Spera să moară foarte bătrân. – Eu are un sfânt? – se întreba Taru și răspundea. – Da, dacă sfințenia este o sumă de deprinderi. Dar în același timp, Taru se așternea pe descrierea destul de minuțioasă a unei zile în orașul ciumat și dădea astfel o idee exactă despre ocupațiile și viața concetățenilor noștri pe timpul acestei veri. – Nu râd decât bețivii – spunea Taru – iar aceștia râd prea mult. Apoi și începea descrierea. În zori, iadieriușoare străbat orașul încă pustiu. La această oră, care desparte morțile din timpul nopții, de agoniile din timpul zilei, ciuma pare să-și întrerupă pentru o clipă efortul și să-și tragă răsuflarea. Toate prevăliile sunt închise, dar la unele, afișul închis din cauza ciumei, atesta că nu se vor mai deschide împreună cu celelalte. Vânzător de ziare încă somnoroș nu mai anunță știrile, ci rezemați la colțul de stradă, își oferă parcă marfa felinarelor cu gesturi de somnambul. Curând, trezis de primele tramvaie se vor răspândi în tot orașul, întinzând foile în care sare în ochi cuvântul ciumă. Va fi o toamnă cu ciumă? Profesorul B răspunde. Nu. 124 de morți? Acesta este bilanțul celei de 94-a zi de ciumă. În ciuda crizei de hârtie care devine din ce în ce mai acută și care a silit anumite publicații periodice să-și micșoreze numărul de pagini, a fost creat un nou ziar, Curierul Epidemiei, care și-a însărcinarea să informeze pe concetățenii noștri cu grijă unei scrupuloase obiectivități asupra progreselor sau regreselor bolii, să le furnizeze mărturile cele mai autorizate asupra viitorului epidemiei, să sprijine în coloanele lui pe toți cei care, cunoscuți sau necunoscuți, sunt dispuși să lupte împotriva flagelului. Să susțină moralul populației, să transmită directivele autorităților și, într-un cuvânt, să grupeze toate bunele intenții într-o luptă eficace împotriva nenorocirii care ne lovește. În realitate, acest ziar s-a mărginit foarte curând să publice anunțuri de noi produse, infailibile în prevenirea ciumei. Către orele șase dimineața, toate aceste ziare încep să se vândă la cozile care se instalează la ușile magazinelor, cu mai mult de o oră înainte de deschidere. Apoi, în tramvaile care sosesc tixite din cartierele mărginașe. Tramvaile au devenit singurul mijloc de transport și merg foarte greu, cu scările și platformele încărcate să plesnească. Lucru curios, cu toate astea, toți pasagerii își întorc spatele în măsura în care pot pentru a evita o contagiune reciprocă. La opri, tramvaiul revarsă o încărcătură de femei și de bărbați grăbiți să se îndeparteze și să rămână singuri. Frecvent izbucnesc scene datorate doar proaste dispoziții care devine cronică. După trecerea primelor tramvaie, orașul se trezește încetul cu încetul. Primele braserii își deschid ușile spre teșgherele încărcate de afișe. Nu mai avem cafea. Veniți cu zahărul dumneavoastră. Etc. Apoi se deschid prăvăliile, străzile se înviorează. În același timp, Lumina se intensifică și căldura de puțin câte puțin o culoare plumburie cerului de iulie. Este ora când cei care nu fac nimic se încumete să iasă pe bulevarde. Cei mai mulți parcă se străduiesc să îndepărteze ciuma prin etalarea luxului lor. Se vede în fiecare zi, pe la orele 11, pe arterele principale, un alai de bărbați și femei tinere la care se poate ghici această pasiune de a trăi care crește în sânul marilor nenorociri. Dacă epidemia se extinde, Barierele morale se vor lărgi și ele. Vom revedea Saturnalele milaneze pe marginea mormintelor. La amiază, restaurantele se umplu câte clipi din ochi. Se formează foarte repede la uși mici grupuri care n-au găsit loc. Cerul începe să-și piardă lumina datorită excesului de căldură. La umbra stururilor mari, la marginea străzii care trosnește din pricina soarelui, candidații la hrană își așteaptă rândul. Dacă restaurantele sunt invadate, asta este pentru că simplifică pentru mulți problema aprovizionării. Dar ele lasă neșterbită teama de contagiune. Consumatorii petrec minute lungi ștergându-și cu răbdare Nu Nu mult unele restaurante afișau. Aici tacâmurile sunt opărite. Dar încetul cu încetul au renunțat la orice publicitate, fiindcă clienții tot erau sediți să vină. Clientul, de altfel, cheltuiește bucuros. Vinurile fine s-au presupuse ca atare, Suplimentele cele mai scumpe încep o cursă neînfrânată. Se pare de asemenea că au îi scene de panică într-un restaurant, din picină că un client, făcându-i se rău, pălise, se ridicase, se clătinease pe picioare și o luase foarte repede spre ieșire. Către ora a două, orașul se golește puțin câte puțin și este momentul în care tăcerea, praful, soarele și ciuma își dau o întâlnire în plină stradă. De-a lungul marilor case cenușii, căldura se revarsă fără încetare. Sunt lungi ceasuri captive care sfârșesc în ser fierbinți, prăvălindu-se peste orașul Tixit și Flecar. În primele zile de căldură, rare ori și fără să se știe de ce, serile erau pustii. Dar acum, prima răcoare aduce o destindere, dacă nu o speranță. Toți coboară atunci pe străzi, se amestecă în vorbă, se ceartă, se doresc și sub cerul roșu de iulie... Orașul înțesat de peric și de strigăte, alunecă în noaptea găfăită. Zadarnic în fiecare seară pe bulevarde, un bătân inspirat, purtând părărie și la străbate mulțimea repetând fără încetare. Dumnezeu e mare, veniți spre el!" Tot se repet din potrivă către un lucru pe care nu-l cunosc bine, sau care li se pare mai grapnic decât Dumnezeu. La început, când credeau că o boară ca toate celelalte, religia își avea rostul ei. Dar când au văzut că este serios, și-au amintit că există plăcerea. Întreaga teamă care se întipărește pe chipuri în timpul zilei, se topește atunci în amurgul arzător și plin de praf, într-un fel de excitare buimacă, o libertate stângace care înfrigurează un popor întreg. Și sunt și eu ca ei. Dar ce? Moartea nu înseamnă nimic pentru oameni ca mine? Este un eveniment care le dă dreptate. Daru fusese acela care-i ceruse lui Rieu între vederea consemnată în carnetele sale. În seara aceea, Rieu îl aștepta și tocmai își contempla mama care stătea cu minte pe un scaun într-un colț al sufrageriei ei. Când nu mai avea treabă cu gospodăria, ea își petrecea vremea aici. Cu mâinile împreunate pe genunchi, aștepta. Rieu nici măcar nu era sigur că el era cel pe care ea îl aștepta. Totuși, ceva se schimba pe obrazul ei atunci când el apăra. Întregul mutism pe care o viață de trudă îl brăzdase pe acest chip, părea atunci să se însuflețească. Apoi, ea recădea în tăcere. În seara asta privea pe geam, în strada acum pustie. Iluminatul de noapte fusese redus cu două treimi și, din loc în loc, o lampă foarte slabă își arunca puținele reflexe peste umbrele orașului. Oare or să țină lumina redusă pe tot timpul ciumei?" zise doamna Rieu. Probabil, numai de n dura până în iarnă. Ar fi trist atunci." Da," zise Rieu. Văzu privirea mamei, ațintindu-i fruntea. Știa că ne liniștea și surmenajul ultimelor zile îi subsese obrazul. N-a mers bine azi," zise doamna Rieu. Oh, ca de obicei." Ca de obicei." Adică noul ser trimis din Paris?" părea să fie mai puțin eficace decât primul și statisticile urcau. Posibilitatea de a se inocula serurile preventive tot se mai limita doar la familiile deja atinse. Ar fi fost nevoie de cantități industriale pentru o vaccinare generală. Majoritatea ganglionilor inflamați nu voiau să se spargă, ca și când ar fi venit epoca întăririi lor, și îi torturau pe bolnavi. De ieri apăruseră în oraș două cazuri de epidemie de o formă nouă, Ciuma devenea acum pulmonară. În aceeași zi, în timpul unei întruniri, medicii extenuați, în fața unui prefect dezorientat, ceruseră și obținuseră să se ia noi măsuri pentru a evita contagiunea care se producea la ciuma pulmonară, de la gură la gură. Ca de obicei, tot nu se știa nimic. Își scruta mama. Frumoasa ei privire castanie făcu să urce în el an de afecțiune ți ai cumva frică, mamă? La vârsta mea nu prea mai ai de ce să-ți fie frică. Zilele sunt tare lungi și eu nu mai stau niciodată acasă. Mi-e tot una că te aștept, dacă știu că trebuie să vii. Iar când nu ești acasă, mă gândesc la ce faci. Ai vreo veste? Da, totul e în ordine, dacă e să mă iau după ultima ei telegramă. Dar știu că ea spune așa pentru ca să mă liniștească. La ușă țârii soneria. Medicul îi suruse mamei și îi se duse să deschidă. În penumbra culoarului, Taru părea un urs mare îmbrăcat în cenușiu. Rie îl pofti să se așeze în fața biroului său. El însuși rămase în picioare după fotoliu. Îi despărțea singura lampă aprinsă în daie pe birou. Știu că pot vorbi deschis cu dumneavoastră," zise Taru direct. Rieu aprobă tăcere. Peste două săptămâni sau peste o lună, nu veți mai fi de niciun folos aici. Sunteți depăși de evenimente. Este adevărat, zis Serie. Organizarea serviciului sanitar este proastă. N-aveți nici timp, nici oameni. Ciuma, pista 6. Medicul recunoscu iarăși că ăsta era adevărul. Am aflat că prefectura se gândește la un fel de serviciu civil care se oblige bărbații sănătoși să participe la salvarea generală. Sunteți bine informat. Dar nemulțumirea este deja mare și prefectul ezită. De ce nu chemați voluntari? S-a făcut și asta, dar rezultatele au fost mediocre. S-a făcut pe cale oficială, cam fără convingere. Ceea ce lipsește e imaginația. Ei nu sunt niciodată la înălțimea epidemiilor și remediile pe care ei le imaginează abia sunt bune pentru un guturai. Dacă îl lăsăm așa mai departe, vor pieri cu toții și noi cu ei." E probabil, zise Riu. Trebuie să-ți spun că s-au gândit totuși la cei din închisori, pentru ceea ce aș numi muncile grele. Mi-ar plăcea mai mult să le facă niște oameni liberi. Și mie, dar în definitiv de ce? Am o de condamnările la moarte. Riu se uită la el. Atunci, zise. Atunci am un plan de organizare pentru formații de sanitari voluntari." Dați-mi autorizația să mă ocup de asta și să lăsăm la o parte administrația. De altfel, nu mai poate face față. Am aproape în toate părțile prieteni și ei vor forma primul nucleu. Și, bineînțeles, voi participa și eu. Nu vă îndoiți desigur că primesc cu plăcere, zi serio. E nevoie să fie ajutat, mai ales în această meserie. Eu asupra mea sarcina să conving prefectura să accepte ideea. De altfel, nici n-au de ales. Dar... Riu se gândi un moment. Dar această muncă poate fi mortală. Știți asta foarte bine. În orice caz, trebuie să vă previn. V-ați gândit bine? Tarul privea cu ochii săi cenușii. Ce părere aveți de predica lui Panlu, domnule doctor? Întrebarea era pusă în mod firesc și Riu răspunse în același fel. Am trăit prea mult în spitale ca să-mi placă ideea pedepsei colective, dar știți, Creștinii vorbesc uneori în felul ăsta fără să creadă într-adevăr vreodată în ceea ce spun. Sunt mai buni decât par. Credeți totuși ca și panlu că ciuma are partea ei bună, că ne deschide ochii, că ne silește să gândim? Doctorul scutură din cap cu nerăbdare. La fel ca toate bolile din această lume, ceea ce este adevărat în legătură cu relele acestei lumi, este adevărat și în legătură cu ciuma. Ea poate folosi pentru a-i înălța pe câțiva. Când vezi însă mizeria și durerea pe care o aduce, trebuie să fii nebun. Orb sau lași ca să te resemnezi cu ciuma. Riu abia ridicase vocea, dar Taru făcu un gest cu mâna parcă pentru a-l calma. Surâdea. Da, a zis Riu din numeri, dar nu mi-ați răspuns. V-ați gândit bine? Taru se așeză mai comod în fotoliu și întinse capul spre lumină. Credeți în Dumnezeu, domnule doctor? Întrebarea era din nou pusă în mod firesc, dar de asta dată Rieu ezită. Nu, dar ce semnificație poate să aibă asta? Sunt în întuneric și încerc să văd prin el. Asta a încetat de mult să mi se pară original. Dar nu e oare asta ceea ce vă desparte de Panlu? Nu cred. Panlu este un om cu carte. N-a văzut destui oameni murind și de aceea vorbește în numele unui adevăr. Dar cel din urmă preot de țară care are grija uriașilor lui și care a auzit respirația unui om trăgând să moară, gândește la fel ca și mine. El s-ar strădui să înlăture suferința înainte de a-o dori să demonstreze cât este ea de binevenită. Riu se ridică obrazul lui fiind acum în umbră. Să lăsăm asta dacă nu vreți să răspundeți," zise el. Taru suruse fără să se miște din fotoliu. Pot să răspund printr-o întrebare? Doctorul zâmbi la rândul său. Vă place misterul, zise el. Dați-i drumul. Iată, spuse Taru, decidați de dumneavoastră înși vă dovadă de atâta de votament din moment ce nu credeți în Dumnezeu. Răspunsul dumneavoastră mă va ajuta poate să răspund eu însumi. Fără să iasă din umbră, doctorul zise că răspunsese mai înainte că dacă ar crede într-un Dumnezeu atotputernic, ar înceta să mai vindece oamenii, lăsându-i atunci lui această grijă. Dar că nimeni pe lume, nu, nici măcar Panlu, care crede că e credincios, nu crede într-un Dumnezeu de acest fel. Din moment ce nimeni nu se lăsa în voia soartei și că din acest punct de vedere, cel puțin, el, riu, crede că se află pe calea cea dreaptă, luptând împotriva creațiunii așa cum era ea. A," zise Taru, asta este deci ideea pe care vă faceți despre meseria dumneavoastră?" Cam asta," răspunse doctorul revenind în lumină. Taru era încet și doctorul îl privi. Da," zise el, gândiți în Sina dumneavoastră că e nevoie de orgoliu pentru asta, dar n-am decât orgoliul care trebuie, credeți-mă. Nu știu ce mă așteaptă și nici ceea ce va urma după toate astea." Pentru moment există bolnav și trebuie să-i vindec. După aceea o să reflectăm și eu și ei. Dar cel mai urgent lucru este să-i vindec. Îi apăr cum pot, nimic mai mult. Împotriva cui? Riu se întoarse spre fereastră. Ghicea în marea după o condensare mai întunecată a orizontului. Resimța doar oboseala și lupta în același timp, împotriva unei dorințe neașteptate și nesocotite, dar de se destăinui ceva mai mult acestui om ciudat, dar pe care îl simțea aproape. Habar n-am, Taru. Îți jur că habar n-am. Când m-am apucat de această meserie, am făcut-o într care -o oarecare măsură în mod abstract, pentru că aveam nevoie de asta, pentru că era o situație ca oricare alta, una dintre acelea la care se gândesc tinerii, poate și pentru că era deosebit de greu pentru un băiat de muncitor ca mine, și apoi a trebuit să văd cum se moare. Știi că există oameni care refuză să moară? Ai auzit vreodată o femeie strigând? Niciodată, în clipa morții, eu da. Și-am descoperit atunci că nu mă puteam obișnui cu așa ceva. Eram tânăr și credeam că dezgustul meu se adresează ordinii însă și a lumii. Între timp, am devenit mai modest. Pur și simplu, tot nu m-am obișnuit să văd cum se moare. Nu știu nimic mai mult. Dar, la urma urmei... Rieu tăcu și se așeză. Își simțea gura uscată. La urma urmei, zise încet Taru. La urma urmei, are luat doctorul și ezită din nou privindul l pe taru cu atenție. E vorba de un lucru pe care un om ca dumneata îl poate înțelege. Dar de vreme ce ordinea lumii este guvernată de moarte, poate că e mai bine pentru Dumnezeu să nu credem în el." Și să luptăm din toate puterile împotriva morții, fără a ridica ochii spre acest cer în care el tace. Da, aprobă taru. pot să înțeleg, dar victoriile dumitale vor fi totdeauna provizorii, nimic mai mult. Riu păru să se întunece la față. Totdeauna, știu, dar ăsta nu e un motiv să încetezi să luți. Nu, nu este un motiv. Dar îmi închipă atunci ce trebuie să fie pentru dumneata această ciumă? Da, a zis Rieu, o interminabilă înfrângere. Taru și-a țintit o clipă privire asupra doctorului, apoi se ridică și porni greoi spre ușă. Și Rieu o urmă. Era tocmai lângă el când Taru, care părea să se uite în jos la picioarele sale, îi spuse. Cine te-a învățat toate astea, doctore? Răspunsul veni de îndată. Suferința. Rieu deschise ușa biroului său și pe culoare îi spuse lui Taru că trebuia să coboare și el ca să meargă la unul din bolnavii săi de la periferie. Taru îi propuse să-l însoțească și doctorul primii. La capătul culoarului, o întâlnire pe doamna Rieu, căria doctorul îl prezentă pe Taru. Un prieten," zis el. O, oh, făcut doamna Rieu, sunt foarte bucuroasă că vă cunosc." Când plecă, Taru își mai întoarse privirea în urma ei. Pe palieră, doctorul încercă zadarnic să facă lumină pe scări. Totul rămânea cufundat în vesnă. Doctorul se întreba dacă era cumva efectul unei noi măsuri de economie, dar nu se putea ști. De câteva vreme, în casă și în oraș, totul se strica. Poate pur și simplu, din picină că portarii și concedățenii noștri, în general, nu mai aveau grijă de nimic. Dar doctorul nu a avut timp să-și continue întrebările, căci vocea lui Taru răsună în urma lui. Încă un cuvânt, doctore, chiar dacă ți se pare ridicol. Ai întru totul dreptate." de dăduit numeri pentru sine în întuneric. Nu știu, zău, dar dumneata de unde știi?" O, oh, făcut celălalt fără să se tulbure, eu am puține lucruri de aflat." Doctorul se opri și în urma lui, piciorul lui Taru alunecă pe o treaptă. Taru se agăță cu mâna de umărul lui Rieu. Crezi că știi totul despre viață?" Îl întreba acesta. Răspunsul venit din întuneric, adus de aceeași voce liniștită. Da!" Când ieșiră în stradă, văzură că era destul de târziu, poate ora 11. Orașul era mut, populat doar de foșnete ușoare. Foarte departe răsună clopoțelul unei ambulanțe. Să urcare în mașină și rie, dădu drumul la motor. Va trebui, zise el, să vii mâine la spital pentru vaccinul preventiv." Dar ca să încheiem și înainte de a intra în această poveste, gândește-te că ai o șansă din trei să scapi. Aceste evaluări n rost, doctore. O știi la fel de bine ca și mine. Cu o sută de ani în urmă, o epidemie de ciumă a omorât toți locuitorii unui oraș din Persia, cu excepția exactă a omului care spăla morții și care nu încetase nici o clipă să-și exercite meseria. Și-a păstat aceasta a treia șansă, nimic mai mult, zise Rieu cu o voce deodată mai nebușită dar este adevărat că în privința asta nu știm încă nimic. Intrau acum în mahalade, Farurile luminau străzile pustii. Se opriră. În fața mașinii, Rieu îl întrebă pe Taru dacă voia să intre și acesta spuse că da. Un reflex al cerului le lumina obrazul. Riu a avut deodată un râs prietenesc. Ia, spunem, Taru," zise el. Ce te îndeamnă să te ocupi de asta?" Nu știu." Morala mea poate. Și care anume? Înțelegerea. Taru se întoarse cu fața spre casă și Rieu nu-i mai văzut obrazul până în clipa când fură înăuntru la bătrânul astmatic. Chiar în ziua următoare, Taru se apucă de treabă și constituie o primă echipă care avea să fie urmată de multe altele. Nu este totuși în intenția povestitorului de a acorda acestor formații sanitare o importanță mai mare decât o avură, este adevărat că astăzi, mulți dintre concetățenii noștri ar ceda tentației de a le exagera rolul, dar naratorul este mai curând ispitit să creadă că, dând prea multă importanță acțiunilor frumoase, ar aduce în cele din urmă un omagiu indirect și puternic răului, pentru că se poate presupune că aceste acțiuni frumoase nu au atâta preț decât pentru că sunt rare și că răutatea și indiferența sunt motoare mult mai frecvente în acțiunile oamenilor. Aceasta este o idee pe care naratorul nu o împărtășește. Răul care este în lume provine aproape întotdeauna din ignoranță și bunele intenții, dacă nu sunt luminate de conștiință, pot să facă tot atâtea stricăciuni ca și răutatea. Oamenii sunt mai curând buni decât răi și, în realitate, nu asta e problema. Ei sunt însă mai mult sau mai puțini și asta e ceea ce se cheamă virtute sau viciu. Viciul cel mai dezesperant fiind cel al ignoranței care crede că știe tot și își permite atunci să o moare. Sufletul ucigașului este orb și nu există bunătatea adevărată, nici iubire frumoasă, fără toată clarviziunea posibilă. Iată de ce formalitățile noastre sanitare, care se realizară datorită lui Taru, trebuie să fie judecată cu o satisfacție obiectivă. Iată de ce naratorul nu va deveni cântărețul prea al voinței și al unui eroism căruia el nu-i acordă decât o importanță potrivită. Dar el va continua să fie istoricul inimilor sfârșiate și exigente ale concetătenilor noștri pe care ciuma le adusese atunci în această stare. Cei care se dedicară formațiilor sanitare nu avut într-adevăr un merit atât de mare, cât știu că era singurul lucru de făcut și de necrezut ar fi fost să nu se fi hotărât. Aceste formații ajutară pe concetătenii noștri să pătrundă mai adânc în ciumă și convinseră în parte că, deoarece boala exista, Trebuia făcut tot ce era necesar pentru a lupta împotriva ei Și pentru că ciuma devenea astfel datoria unora i a apărut ceea ce era în realitate Adică problema tuturor Asta e bine Dar nu felicităm un învățator pentru că ne învață că 2 și cu 2 fac 4 Va fi poate felicitat pentru că și-a ales această meserie frumoasă Să spunem deci că este lăudabil faptul că Taru și alții ca el Au ales să demonstreze că 2 cu 2 fac 4 Mai curând decât contrariul dar să spunem și că această acțiune a lor de bunăvoință era identică cu a învățătorului, cu a tuturor celor care au aceeași inimă ca și a învățătorului și care, spre onoarea omului, sunt mai numeroși decât se crede. Asta e cel puțin convingerea naratorului. El vede de altfel foarte bine obiecția care i s-ar putea aduce, și anume că acești oameni își riscau viața. Dar sosește întotdeauna un ceas în istorie când cel care îndrăznește să spună că 2 și cu 2 fac 4 este pedepsit cu moartea. Învățătorul știa asta și întrebarea nu este să știi care este răsplata sau pedepsa la care se poate aștepta acest raționament. Întrebarea este să știi dacă 2 și cu 2 da sau nu fac 4. Pentru acei dintre concetățenii noștri care își riscau atunci viața, ei trebuiau să hotărască dacă da sau nu Ciuma a peste ei și, dacă da sau nu, trebuia luptat împotriva ei. Mulți noi moraliști din orașul nostru obișnuiau atunci să spună că nimic nu folosește la nimic și că trebuie să îngenunchem. Iar Taru și rie și prietenilor puteau răspunde asta sau aia, dar concluzia rămânea mereu cea pe care o știau. Trebuia luptat într-un fel sau altul și nu îngenunchiat. Toată problema era să împiedici un număr cât mai mare de oameni să moară și să cunoască despărțirea definitivă. Nu exista pentru asta decât un singur mijloc care consta în a combate ciuma. Acest adevăr nu era admirabil, era doar consecvent. Iată de ce era firesc ca bătrânul castel să-și depună întreaga încredere și energie în fabricarea pe loc a unor seruri din substanțe improvizate. Ryu și cu el sperau că un ser fabricat din culturi ale însuși microbului care infesta orașul ar avea o eficacitate mai directă decât serurile venite din afară, doarece microbul se deosebea într-o de bacilul ciumei, așa cum era el definit în mod clasic. Castel spera să obțină destul de curând primul său ser. Iată de ce era de asemenea firesc ca Grown, care nu era nici de cum un erou, să devină acum un fel de secretar al formațiilor sanitare, o parte din echipele alcătuite de Taru se consacrau într-adevăr unei munci de asistență preventivă în cartierele suprapopulate. Încercau să introducă acolo igiena necesară, țineau evidența podurilor și pivnițelor prin care dezinfectarea nu trecuse. O altă parte a echipelor însusa medicii în vizite la domiciliul bolnavilor, asigura transportul ciumaților și mai târziu, în lipsa personalului de specialitate, de șoferi ai mașinilor cu bolnavi și cu morți. Toate acestea cerau o muncă de înregistrare și de statistică pe care Grom acceptă să o facă. Din acest punct de vedere, povestitorul consideră că Grom, în mai mare măsură decât sau Taru, era reprezentantul real al acelei virtuți liniștite care anima formațiile sanitare. El spusese da fără ezitare, cu bunăvoința care îi era proprie, ceruse doar să fie folosit la treburi mai mici, era prea bătrân pentru rest. Între orele 18 și 20, le la dispoziție. Și când Riu îi mulțumit călduros, el se miră. Nu asta e cel mai greu. E ciumă, trebuie să ne apărăm. E un lucru clar. Ah, dacă și altele ar fi tot atât de simple. Și se întorcea la fraza lui. Uneori, seara, când terminau cu fișele, Riu stătea de vorbă cu el. În cele din urmă îl incluseseră și pe Taru în conversația lor și Gros se destăinuia cu o plăcere din ce în ce mai evidentă celor doi amici ai săi. Aceștia urmăreau cu interes munca plină de răbdare pe care Gros o continua în toiul ciumei. Găseau și ei în asta, în cele din urmă, un soi de relaxare. Ce mai face Amazona?" întreba adesa Taru, iar gron răspundea invariabil cu un zâmbet silit. Galopează, galopează!" Într-o seară, Grun spuse că renunțase definitiv la adjectivul elegantă pentru amazona lui și că o va caracteriza de acum încolo ca zveltă. E mai concret," adăugase el. Altădată le citi doi auditori ai săi prima frază astfel modificată. Într-o frumoasă dimineață de mai, o zveltă amazonă parcurgea călare pe o superbă iapa alezană, aleile înflorite ale pădurii bulonii. Nu-i așa, spuse Grân, că o vezi mai bine? Și-am preferat într-o dimineață de mai, pentru că din luna mai, lungea puțin cadența. Se arăta apoi foarte preocupat de adjectivul superbă. I se părea inexpresiv și îl căuta termenul care ar fotografia dintr-o dată fastoasa apă pe care o imagina. Grasă nu mergea, era concret, dar puțin peiorativ. Strălucitoare, îl să o clipă dar ritmul nu se potrivea. Într-o seară anunță triunfător că găsise cuvântul. O neagră pe alezană. Negru indicat după părerea lui, la un mod discret eleganța. Nu se poate, zis Rieu. Dar de ce? Alezană nu indică rasa, ci culoarea. Ce culoare? Ei bine, o culoare care nu este negrul în orice caz. Alezană? Roib Grân păru foarte afectat Mulțumesc, zise el Nu că mi-ați spus Dar vedeți cât de greu Ce părere avea de somtoasă, Zise taru Groen îl privi, reflecta Da, zise el Da Și treptat, un zâmbet se desena pe chipul lui Câtva timp după aceea mărturisit adjectivul înflorite îl stânjenea. Cum nu văzuse niciodată decât Oranul și Montelimarul, le cerea uneori prietenilor săi indicații asupra modului în care înfloreau aleile pădurii buloni. Lui Riu și lui Taru, aceste alei nu le făcuseră la drept vorbind, niciodată impresia că ar fi înflorite, dar convingerea funcționarului îi făcea să șovăie. El se mira de incertitudinea lor. Numai artiștii știu să observe, dar doctorul îl găsi odată într-o stare de mare sureșcitare. Înlocuise înflorite, cu pline de flori. Își freca mâinile. În sfârșit, le vezi, le miroși. Jos pălăria, domnilor! Citind într-un fel triumfător fraza. Într-o frumoasă dimineață de mai, o zveltă amazoană parcurgea călare pe o somptuoasă iapa alezană, aleile pline de flori, ale pădurii bulonii. Dar citite cu voce tare, cuvintele aleile pline sunară într-un mod supărător și Groun se bălbâie puțin. Se așeză cu un aer copleșit. Apoi cerul doctorului se i îngăduie să plece. Avea nevoie să se gândească. Tocmai în această epocă, după cum se află mai târziu, dădu la birou semne de neatenție care fură considerate regretabile într-un astfel de moment în care primăria trebuia să facă față cu un personal redus unor obligații copleșitoare serviciului greu a avut de suferit și șeful de birou îi făcu reproșuri severe, reamintindu-i că era plătit pentru a efectua o muncă pe care el tocmai nu o efectua. Se pare, spuse șeful de birou, că în afara muncii dumneavoastră faceți și serviciul voluntar în formațiile sanitare. Asta nu mă privește. Ceea ce mă privește este munca dumneavoastră aci și prima modalitate de a fi folositor în aceste teribile împrejurări este să o îndepliniți bine. Altfel, restul nu folosește la nimic. Are dreptate, îi spuse grand Da, are dreptate, aprobă doctorul. Dar sunt distrat și nu știu cum să mă descurc cu sfârșitul frazei mele. Se gândise să suprime cuvântul boloni, să cotind că toată lumea va înțelege despre ce pădure e vorba. Atunci, însă, fraza părea să lege de flori, ceea ce de fapt se raporta la alei. Se gândise și la posibilitatea de a scrie Aleile pădurii pline de flori Dar așezarea cuvântului pădurii Între un substantiv și un calificativ Pe care le despărțea în mod arbitrar Era pentru el ca un gim în picior În unele seri, într-adevăr, părea mai obosit chiar decât ei. Da, era obosit de această căutare care l absorbea în întregime Dar nu se străduia cu toate acestea, mai puțin ca înainte să continue să facă adunările și statisticile de care aveau nevoie formațiile sanitare. Cu răbdare, în fiecare seară, punea fișele la punct, le însoța de graficele respective și se silea să prezinte tabele cât se poate de precise. Destul de des se ducea să-l caute pe într-unul din spitale și cerea o masă în vreun birou sau în firmerie. Se instala acolo cu hârtiile lui, exact la fel cum se instala la masa lui de lucru de la primărie, și în aerul dens, încărcat de mirosul dezinfectantelor și al bolii însăși, își vântura foile de hârtie ca să usuce cerneala de pe ele. Încerca atunci în mod cinstit să nu se mai gândească la amazona lui și să facă numai ceea ce trebuia. Da, dacă este adevărat că oamenii țin să-și propună exemple și modele pe care le numesc eroi și dacă trebuie neapărat să existe unul în această povestire, atunci... Naratorul îl propune tocmai pe acest erou și insignifiant, care n avea în fira lui drept calități decât o inimă bună și un ideal aparent ridicol. Asta va da adevărului partea care îi revine, adunării de 2 cu 2, totalul ei de 4, și eroismului, locul secundar care i se cuvine, exact după și niciodată înaintea exigenței generoase a fericirii. Asta va da. De asemenea, și acestei cronici, caracterul ei care trebuie să fie acela al unei relatări făcute cu sentimente bune, adică sentimente care nu sunt nici vizibil rele, nici exaltate în felul urât al unui spectacol. Aceasta era cel puțin părerea doctorului Rieu atunci când citea în ziare sau asculta la radio chemările și încurajările pe care lumea exterioară le trimitea orașului ciumat. Odată cu ajutoarele trimise pe calea aerului sau pe uscat, în fiecare seară, pe calea undelor sau prin presă, comentarii înduioșate sau admirative se băteau asupra orașului de aici înainte singuratic. Și de fiecare dată, tonul de epopeie sau de discurs festiv îl irita pe medic. Desigur, el știa că această solicitudine nu era prefăcută, dar ea nu putea fi exprimată decât în limbajul convențional prin care oamenii încercă să exprime ceea ce îi legă de umanitate. Și acest limbaj, nu se potrivea cu micile eforturi zilnice ale lui Groun de pildă, rămânând străin de ceea ce însemna Grun în mijlocul ciumei. Câteodată, la miezul nopții, în marea liniște a orașului Pustiu la ora aceea, înainte de a se băga în pat pentru un somn care nu dura mult, doctorul răsucea butonul aparatului. Și din toate părțile lumii, străbătând mii de kilometri, voci necunoscute și frățești, încercau cu neîndemânare să-și arate solidaritatea. Și-și o arătau într-adevăr Dar demonstrau în același timp Și îngrozitoarea neputință În care se află orice om De a împărtăși cu adevărat O durere pe care nu o poate vedea Oram, Oram Zadarnic chemarea traversa mările Zadarnic stătea doctorul Ri la pândă Curând, elocvența chemărilor sporea Și scotea și mai mult la iveală ruptura esențială Care făcea din gron și din orator Doi străini Oram da, o Dar nu, gândea medicul, a iubi sau a împreună, nu există pentru noi alt ajutor. Ei sunt prea departe. Și tocmai ceea ce mai rămâne de evocat înainte de a ajunge la punctul maxim al ciumei, în timp ce flargelul își aduna toate puterile pentru a le arunca asupra orașului și a pune definitiv stăpânire pe el, sunt lungile sforțări disperate și monotone pe care ultimii inși, ca de pildă Rambert, le făceau pentru a-și regăsi fericirea și pentru a sustrage ciumei această parte a eului lor pe care o apărau împotriva oricărei atingeri. Acesta era modul lor de a refuza aservirea care îi amenința și cu toate că aparent acest refuz nu dădea aceleași rezultate în comparație cu cel al lui Taru, părerea naratorului este că avea totuși o semnificație, că mărturisea și el, prin însăși vanitatea și contrazicerile lui, tot ce era atunci mândrie în fiecare dintre noi. Amber lupta pentru a împiedica ciuma să le Ajungând la convingerea că nu putea părăsi orașul prin miștoace legale, era hotărât, îi spusese el lui Rieu, să uzeze de celelalte, ilegale. Ziaristul început cu chelnerii de cafenea. Un chelner de cafenea este întotdeauna la curent cu toate. Dar primii cărora li se adresă erau mai ales la curent cu pedepsele foarte grave care sancționau acest gen de acțiuni. Într-unul din cazuri fu chiar luat drept un provocator. Trebuia să-l întâlnească pe Cotar la Rieu ca să facă un pas înainte. În ziua aceea, riu și cu el vorbiseră din nou despre demersurile zadarnice pe care zearistul le făcuse prin birourile administrației. Câteva zile mai târziu, Cotar se întâlni cu Ramber pe stradă și îl întâmpină cu franchețea pe care o punea acum în toate relațiile sale. Tot nimic, spusese el. Nu nimic. Nu te poți baza pe birouri. Nu sunt făcute să înțeleagă. Este adevărat, dar o altă cale. E greu. A, a zis Cotar, înțeleg. Cunoștea o filieră și îi explică lui Rambert, care se miră că de multă vreme el frecventa toate cafenelele din oraun, în care avea prieteni și că era informat de existența unei organizații care se ocupa de operații de acest gen. Adevărul era că Cotar, ale cărui cheltuieli de acum veniturile, se amestecase în afaceri de contrabandă cu produse raționalizate. El revindea astfel alcool de proastă calitate și țigări, ale căror prețuri cau o fără încetare și care dau pe care se aducă o mică avere. Sunteți foarte sigur? întrebă Amber. Da, fiindcă mi s-a propus și mie. Și n-ați profitat? Nu fiți neîncrezător zise Cotar cu, cu un aer cum se cade. N-am profitat pentru că eu n-am chef să plec. Am motivele mele. Și adăugă după o tăcere. Nu mă întrebați care sunt aceste motive? Presupun că nu mă privesc, zis Rambert. Într-un sens, asta nu vă privește într-adevăr. Dar în altul... În sfârșit, singurul lucru evident este că mă simt mult mai bine aici de când avem ciuma printre noi. Celălalt îi scurtă vorbăria. Cum se poate ajunge la această organizație? A, zise Cotar, nu e ușor, veniți cu mine. Erau orele patru după amiază. Sub un cer greu, orașul se cocea încet. Toate magazinele aveau storurile lăsate. Marile artere erau pustii. Cotar și Rambert o luară pe niște străzi cu arcade și de lung fără să vorbească. Această tăcere, această moarte a culorilor și a mișcărilor, putea fi atât de bine averii, ca și a flagelului. Nu știai dacă aerul era greu de amenințări sau de pulbere și de arșiță. Trebuia să observi și să reflectezi ca să dai de ciumă, căci ea nu se trăda decât prin semne negative. Cotar, care avea afinități cu ea, îl făcu pe Rambert să observe de pildă lipsa câinilor, care în mod normal ar fi trebuit să fie culcați pe o parte gâfăind în pragul culoarelor, în unui unei record de negăsit. O luară pe bulevardul palmierilor, traversară piața armelor și coborâră înspre cartierul marinei. La stânga, o cafenea vopsită în verde s-a depostat sub un stor oblic din pânză galbenă și groasă. Intrând, Cotar și ramber își terseră frunțile. S-așezară pe scaune pliante de grădină în fața unor mese de tablă verde. Sala era cu desăvârșire pustie. Muște bâzâiau în aer. Într-o colivie galbenă care se afla pe teșgheaua cu picioare strâmbe, un papagal, căruia îi atârnau penele, stătea pleoștit pe stinghie. Tablouri vechi, reprezentând scene militare, atârnau pe pereți, acoperite de jeg și de pânze din fire groase de păianjen. Pe toate mesele de tablă și în fața lui Rambeier însuși, se uscau găinați a căror origine și o explica cu greu, până ce dintr-un colț întunecos, după un pic de forfotă, și cu mici sărituri un splendid cocoș. Căldura în acest moment părut să crească și mai mult. Cotar își scoase haina și îi bătu în masă de tablă. Un omuleț, pierdut într-un lung șorț albastru, ieși din fund, îl salută pe Cotar de îndată ce văzut de departe, înainte dând cocoșul la o parte colovitură în de picior și întrebând în mijlocul cot cu cu ce doreau să fie serviți acești domni. Cotar voia vin alb și întrebă de un nume Garcia, după cum îi răspunse piticul, erau câteva zile de când acest Garcia nu mai fusese văzut în cafenea. Crezi care să vină seară? Ei," zise celălalt, de unde să știu eu ce are el în cap? Dar cunoaște-ți lui obișnuită?" Da, dar nu este foarte important. Vreau doar să-i prezint un prieten." Chelnerul ștergea mâinile jilave de partea dinaintea șorțului. A, domnul se ocupă și el de afaceri?" Da," zise Cotar. Piticul sfărăi pe nas. Atunci veniți aici de seară. Am să trimit băiatul până la el." Ieșind, Ramber întrebă despre ce fel de afaceri era vorba. De contrabandă firește, se trec mărfuri peste porțile orașului, se vând la prețuri mari." Bun," zise Ramber. Au complici?" Exact." seara, storul era ridicat, papagalul trâncănea în colivia lui, iar mesele de tablă erau înconjurate de oameni în și fără haină. Unul dintre ei, cu pălăria de paie dată pe ceafă cu o cămașă albă deschiată peste pieptul de culoarea pământului ars, se ridică la intrarea lui Cotar. Avea un obraz bronzat, cu trăsături regulate, ochii negri și mici, dinții albi, două sau trei inele în degete. Părea să aibă în jurul la treizeci de ani. Salut, spuse el. Să bem ceva la teșghea!" Luară trei rânduri în tăcere. Ce-ar fi să ieșim?" zise apoi Garcia. Coborâre spre port și Garcia o întrebă pe cei doi ce voiau de la el. Cotară îi spuse că nu tocmai pentru afaceri voia să îi prezinte pe Rambert, ci numai pentru ceea ce numea el o ieșire. Garcia mergea drept înainte fumând. Puse întrebări spunând el când vorbea despre Rambert, fără să pară a observa prezența acestuia. Cu ce scop?" spunea. Soția lui e în Franța." Aha!" Și după un timp. Ce meserie are?" Ziarist." Este o meserie în care se vorbește mult." Rambert tăcea. Mi-e prieten?" zise Cotar. Înaintea în tăcere, Ajunseseră la cheiuri, al căror acces era interzis prin grate înalte. Dar se îndreptară spre un mic bar în care se vindeau sardele prăjite, și se simțea mirosul până aici Oricum, încheie Garcia Asta nu mă privește pe mine, ci pe Raul Și trebuie să-l găsesc Și -o să fie cam greu A, întrebă cotar cu vioiciune Se ascunde? Garcia nu răspunse Lângă bar se opri și pentru întâia oară Se-ntoarse spre Rambert Păi mine la ora 11 în colț la cazarma Vămii Sus pe deal. A aerul că pleacă, dar se întoarse spre cei doi bărbați. Vor fi cheltuieli," zis el. Era o constatare. Bineînțeles, aprobă Amber. Puțin mai târziu, ziaristului mulțumit lui Cotar. O, nu," zise celălalt jovial. Este o plăcere pentru mine să vă fac un serviciu. Și apoi, sunteți ziarist, o să vă revanșați cândva." A treia zi, Rambert și Cotar urcau marile străzi neumbrite care duceau spre dealul acela al orașului nostru. O parte a cazărmii vămilor fusese transformată în infirmerie și în fața intrării staționau oameni veniți în speranța unei vizite, ce nu putea fi autorizată, sau în căutarea unor informații care se perimeau de la o oră la alta. În orice caz, această adunare dădea naștere unui dute vino neîncetat și era de presupus că acest considerent nu fusese străin în felul în care Garcia se gândise să stabilească întâlnirea lui cu Rambert. Este curioasă," zise Cotar, această încăpățânare de a pleca. De fapt, ceea ce se întâmplă e foarte interesant." Nu pentru mine," răspunse Rambert. Ei, sigur că rămâne e un risc, dar la urma urmei riscai tot atât de mult înainte de ciumă traversând o intersecție foarte aglomerată." În acest moment, mașina lui Rieu se opri în dreptul lor. Taru conducea și Riu părea să doarmă pe jumătate. Se trezi pentru a face prezentările. Ne cunoaștem," zise Taru. Locuim în același hotel." Îi oferi lui Rambert să-l conducă în oraș. Nu, noi avem o întâlnire aici." Riu îl privi pe Rambert. Da," făcu acesta. A, se mire cotar. Doctorul e la curent?" Iată-l pe judecătorul de instrucție!" avertise Taru uitându-se la Cotar. Acesta se schimbă la față. Domnul Oton coborând adevăr strada și înaintea spre ei cu pași energici, dar măsurați. Trecând prin fața micului grup, își scoase pălăria. Bună ziua, domnule judecător!" zise Taru. Judecătorul răspunse la salutul celor doi ocupanți ai mașinii și uitându-se la Cotar și la Rambert, care rămăseseră deoparte, îi salută din cap cu un aer grav. Taru îi prezentă pe rentier și pe ziarist. Domnul Oton privi o secundă și oftă, spunând că trecea o printr-o perioadă foarte tristă. Am auzit, domnule Taru, că vă ocupați cu aplicarea măsurilor profilactice. Nici nu știți că de mult vă aprob. Credeți că maladia se va extinde, domnule doctor?" Riu zise că trebuie sperat că nu, iar judecătorul repetă că trebuie totdeauna să sperăm. Intențiile providenței sunt de nepătruns. Taru îl întrebă dacă evenimentele îi aduseseră un spor de activitate judiciară. Din potrivă, numărul cazurilor pe care le numim de drept comun scade. Nu mai am de cercetat decât abateri grave de la noile dispoziții. Nici când vechile legi nu au fost atât de respectate. Asta pentru că comparativ, spuse Taru, par bune prin forța lucrurilor. Judecătorul părăsia aerul visător pe care și-l luase cu privirea parcată atârnată de cer și îl măsură pe taru cu răceală. Ce importanță are asta?" zise el. Nu legea contează, ci condamnarea. N-avem încotro." Ăsta," zise Cotar după plecarea judecătorului, este inamicul numărul 1. Mașina porni. Ceva mai târziu, ramber și Cotar îl văzură sosind pe Garcia înainte spre ei, fără să le facă vreun semn, și spuse în chip de salut. Trebuie să așteptăm." În jurul lor, mulțimea în care predominau femeile aștepta într-o liniște totală. Aproape toate duceau coșuri în speranța de șartă că vor putea să le strecoare rudelor bolnave și cu ideea și mai smintită că aceștia ar putea mânca alimentele lor. Intrarea era păzită de santinele în armate și, din când în când, un strigăt bizar străbătea curtea care despărțea cazarma de ușă. Tipuri neliniștite se întorceau atunci spre infirmerie. Cei trei bărbați priveau acest spectacol când în spatele lor, un bună ziua clar și grav, îi făcu să se întoarcă. În ciuda căldurii, Raul era îmbrăcat foarte corect. Înalt și voinit, purta un costum la două rânduri de culoare închisă și o pălărie de fetru cu marginile răsucite. Obrazul lui era destul de palid, ochii cafeni, gura strânsă. Raul vorbea într-un fel rapid și precis. Să coborâm spre centru," zise el. Garcia, poți să pleci." Garcia și-a prins o țigară și i lăsă să se îndeparteze. Mergeau repede potrivindu-și mersul cu al lui Raul care e trecuse între ei. Garcia mi-a spus despre ce e vorba," zise el. Se poate face. În orice caz are să vă coste 10.000 de franci." Rambert răspunse că acceptă. Luați masa cu mine mâine la prânz la restaurantul spaniol din cartierul Marinei." Rambert spuse că erau înțeleși și Raul îi strânse mâna zâmbind pentru întâia oară. După plecarea lui, Cotar se scuză. Nu era libera a doua zi și de altfel Rambert nu mai avea nevoie de el. Când ziaristul intră în ziua următoare în restaurantul spaniol, toate capetele se întoarseră în urma lui. Această pefniță întunecoasă, situată sub o străduță galbenă și uscată de soare, nu era frecventată decât de bărbați, de neam spaniol în cea mai mare parte. Dar de îndată ce Raul așezat la o masă în fund, i-a făcut ziaristului un semn și Rambert în se îndreptă într-acolo, curiozitatea dispăru de pe chipurile celorlalți și se întoaseră la farfuriile lor. La masa lui Raul mai ședea un nins înalt și slab, prost barbierit, cu umerii excesiv de lați, cu o față cabalină și părul rar. Purtă o cămașă cu mâneci suflecate din care îi ieșeau brațele lungi și subțiri, acoperite cu păr negru. Când i fu prezentat Rambert, el dădu de trei ori din cap. Numele lui nu fusese pronunțat și Raul nu vorbea de el decât spunând, Prietenul nostru. Prietenul nostru crede că are posibilitatea să vă ajute. El are să vă... Raul se opri deoarece chelnărița sosisea comanda lui Rambert. El are să vă pună în legătură cu doi dintre prietenii noștri care o să vă facă cunoștință cu niște pasnici care sunt de partea noastră. Cu asta n-ați terminat. Trebuie ca pasnicii să hotărască ei înșiși momentul potrivit. Cel mai simplu ar fi să stați câteva nopți la unul din ei care locuiește în apropierea porților. Dar înainte de asta, prietenul nostru trebuie să vă înlesnească niște luări de contact necesare. Când totul o să fie în regulă, lui o să-i achitați cheltuielile. Ciuma, pista 7. Prietenul mai de două din capul lui de cal, fără să înceteze să mestece salata de roșii cu ardei iuți pe care o fuleca. Apoi, el vorbi cu un ușor accent spaniol. Îi propune lui Rambert o întâlnire pentru poimine la ora 8 dimineața, sub porticul de la intrarea în catedrală. Încă două zile, observă Amber. Păi, nu e așa ușor, a zis ea Raul. Trebuie blat după oameni calul mai cădelniță o dată din capul lui și Rambert aprobă fără entuziasm. Restul prânzului se petrecu în căutarea unui subiect de conversație și totul deveni foarte simplu atunci când Rambert descoperi că meseria carului era fotbalul. El însuși practicase mult acest sport. Discutarea deci, despre campionatul Franței, despre valoarea echipelor profesioniste engleze și despre tactica în W. La sfârșitul mesei, Calul se însufletise foarte tare și îl pe Rambert, încercând să-l convingă că nu există loc mai bun în echipă decât acela de half-centru. Înțelegi tu," spunea el, half-centrul este acela care primește și trimite mingile. Jocul halfilor? ăsta e fotbalul." Rambert era de aceeași părere, deși jucase întotdeauna centru înaintași. Discuția fost întreruptă numai de un post de radio, care după ce îi de băzâit în surdina niște melodii sentimentale, anunță că în ziua precedentă ciuma făcuse 137 de victime. Nimeni din asistență nu reacționă. Omul cu cap de caldă dădu din umer și se ridică. Raul și Rambert îl imitară. La plecare, half centru îi strânse mâna cu energie lui Rambert. Mă cheamă Gonzales, spuse el. Aceste două zile îi se păru fără sfârșit lui Se duse la Rieu și îi povestea mănânțit toate de pe care le făcuse. Apoi, l-însoții pe doctor într-una din vizitele acestuia. Îi spuse la revedere la ușa casei în care se afla un bolnav suspect. Pe culoar, un zgomot de alergături și de voci. Se înștiința familia de sosirea doctorului. Sper că Taruna are să întârzie," mărmură Rieu. Părea obosit. Se întinde pe de epidemia?" întrebă Rambert. Rieu spuse că nu despre asta era vorba. Ba chiar curba statisticii urca mai încet. Pur și simplu, mijloacele de a lupta împotriva ciumei nu erau suficiente. Ducem lipsă de material, zise el. În toate armatele din lume se suplinește în general lipsa de material prin oameni, dar noi ducem lipsă și de oameni. Au venit din afară medici și personal sanitar. Da, zise Rieu. Zice medici și vreo 100 de oameni. Aparent este mult. Pentru stadiul actual al molimei este de abea suficient. Dacă epidemia se extinde, va fi insuficient. Riu și-a atenția spre zgomotele din interiorul casei, apoi spuse lui Rambert. Da, zise el, ar trebui să vă grăbiți să reușiți. O umbră trecu peste fața lui Rambert. Știți, zise el cu voce înăbușită, nu asta mă face să plec. Riu răspunse că știe, dar Rambert continuă Cred că nu sunt lași, cel puțin în cea mai mare parte a timpului. Am avut ocazia să mă conving de asta, numai că există idei pe care nu le pot suporta. Doctorul îl privi în față. O să o regăsiți, zise el. Posibil, dar nu pot suporta ideea că o să fie mult până atunci și că ea va îmbătăni în tot acest timp. La 30 de ani încep să îmbătrânești și trebuie să profiți de orice clipă. Nu știu dacă mă puteți înțelege. În timp ce riei murmură că îi se pare că înțelege, taru si foarte însuflețit. Tocmai i-am cerut lui Panlu să ni se alăture. Și? întreba doctorul. S-a gândit și a spus da. Asta mă bucură, zise doctorul. Sunt mulțumit să știu că e mai bun decât predica pe care a ținut-o. Toți oamenii sunt așa spuse Taru. Trebuie doar să le creez ocazia. Zâmbi și făcu cu ochiul medicului. Asta e treaba mea în viață, să aranjez ocaziile. Iertați-mă, a zis Rambert, dar trebuie să plec. În joia întâlnirii, Rambert se duse în fața catedralei cu cinci minute înainte de ora opt. Aerul era încă destul de răcoros. Pe cer, înaintea unor mici, albi și rotunzi, pe care, puțin mai târziu, Căldura crescândă avea să inghită înghită dintr-o dată. Un vag miros de omezeală mai urca încă de pe pajiștile totuși uscate. Soarele, în spatele caselor dinspre răsărit, încălzea al coifului dark, statuie în întregime aurită care împodobea piața. Un ceas bătut de optori, Rambert făcu câțiva pași sub porticul pustiu. Dinăuntru ajungeau până la el, psalmodier nedeslușite, însoțite de vechi mirosuri de pivniță și tămâie. Deodată cântecele se opriră. o mogâldețea negre ieșiră din biserică și porniră cu pași mici și repezi spre oraș. Rambert începu să-și piardă răbdarea. Alte mogâldețe urcau scările mari și se îndreptau spre portic. Își aprins o țigară, apoi îi trecu prin minte că locul unde se afla nu permita poate acest lucru. La 8 și un sfert, oricile catedrale începură să cânte în surdină. Ramber intră sub bolta întunecoasă. După o clipă, Put să în naos umbrele negre care tecuseră prin fața lui. Erau toate adunate într-un colț în fața unui altar improvizat pe care fusese așezată o statuetă a Sfântului Roș, executată în grabă, într-unul din atelierele orașului nostru. În genunchi, ele păreau că se chirciseră și mai mult, pierdute în cenușiul din jur, ca niște bucăți de umbră coagulată, puțin mai negre aici, colo, decât ceața în care pluteau. Deasupra lor, orgile executau variațiuni fără sfârșit. Când Rambert ieși, Gonzales tocmai cobora scările și se îndrepta spre oraș. Credeam că ai plecat," îi spuse el ziaristului. Era normal." Lemurica și așteptase la rândul lui prietenii la o altă întâlnire, pe care le-o dăduse nu departe de locul de aici, la opt fără zece, dar îi așteptase degeaba timp de 20 de minute. S-a evitat o piedică, asta e sigur." Nu ne mișcăm totdeauna în voie întreaba pe care o facem noi. Îi propunea lui Rambert o nouă întâlnire a doua zi la aceeași oră în fața monumentului eroilor. Rambert oftă și-și dă după pe ceafă. Nu e nimic, încheie Gonzales râzând. Gândește-te puțin la toate combinațiile, întoarcerile și pasele pe care trebuie să le faci ca să marchezi un gol. Desigur, mai zise Rambert, dar meciul nu durează decât o oră și jumătate. Monumentul eroilor din un se află pe singurul loc de unde poate fi zărită Marea, un fel de alee care merge pe o distanță destul de mică de-a lungul falezelor care domină portul. În ziua următoare, Rambert, a ajuns primul la întâlnire, citea cu atenție lista celor morți pe câmpul de onoare. Câteva minute mai târziu, doi bărbați se apropiară, îl priviră cu indiferență, apoi sedusere să se sprijine în coate de parapetul alei și părură în întregime absorbiți de contemplarea cheiulilor goale și pustii. Aveau amândoi aceeași statură. Erau îmbrăcați la fel, cu pantaloni albaștri și teicori blu cu mâneci scurte. Ziaristul se îndepărtă puțin, apoi se așezat pe o bancă și putut să se uite la ei în voie. Își dădu atunci seama că, fără îndoială, nu aveau mai mult de 20 de ani. În acest moment îl văzu pe Gonzales, care venea spre el, scuzându-se. Iată-i pe prietenii noștri," zise el și îl conduse spre cei doi tineri pe care îi prezentă sub numele de Marcel și lui. Văzuți din față, semănau mult între ei și Rambert, Socotică, erau frați. Așa, zise Gonzales, acum vă cunoașteți. Să punem și afacerea la cale. Marcel sau lui spuse atunci că rândul lor de gardă începea peste două zile, ține o săptămână și va trebui reperată ziua cea mai potrivită. Erau patru care păzeau poarta de vest, iar ceilalți doi erau militari de carieră. Nu putea fi vorba să fie băgați în afacere. Nu erau oameni siguri și, de altfel, asta ar mări cheltuielile. Dar se întâmpla ca în unele seri, cei doi colegi ai lor să se ducă să petreacă o parte din noapte în sala dosnică a unui bar pe care îl cunoșteau. Marcel sau lui îi propunea deci lui Rambert să vină să se instaleze la ei în apropierea porților și să aștepte ca ei să vină să-l ia. Trecerea va fi atunci foarte ușoară, dar trebuia să se grăbească, pentru că se vorbea de câtva timp încoace, că se vor instala posturi duble în afara orașului. Rambe aprobă și i oferi câteva din ultimele sale țigări. Acela dintre ei, cei doi frați, care încă nu vorbise, îl întreba atunci pe Gonzales dacă problema cheltuierilor era aranjată și dacă se putea primi un avans. Nu," zise Gonzales, nu e nevoie, e un prieten. Banii vor fi achitați la plecare." Se înțelese să se întâlnească din nou. Gonzales propuse pentru a treia zi o cină la restaurantul spaniol. De acolo se poate ajunge acasă la pasnici. În prima noapte, îi spuse el lui Rambert, am să-s și În ziua următoare, urcând spre odaia sa, Rambert se înclucișă pe scara hotelului cu taru. Mă duc să mă întâlnesc cu spuse acesta din urmă. Vreți să veniți și dumneavoastră? Nu sunt niciodată sigur că nu-l deranjez, zise Rambert după o ezitare. Nu cred. Mi-a vorbit mult despre dumneavoastră. Ziaristul reflecta. Știți ce? zise el. Dacă aveți un moment liber după cină sau chiar mai târziu, veniți amândoi la barul hotelului. Asta depinde de el și de ciumă, zise Taru. Cu toate asta, la ora 11 seara, riu și Taru Intrară în barul mic și îngust Vreo 30 de inși Stăteau înghesuiți și vorbeau foarte tare Veniți din liniștea orașului ciumat Cei doi se opriră puțin zăpăciți Înțeles era această gărăgie Văzând că se mai serveau încă băuturi alcoolice Rambert stătea la una din marginile teșghelei Și le făcea semn de pe taburetul lui înalt Se așeza alături de el Taru respingând liniștit un vecin zgomotos Alcoolul nu vă sperie nu!" zise Taru. Din potrivă!" Ri aspiră mirosul de ierbure amare din paharul său. Era greu de vorbit în acest tumult, dar Rambert părea ocupat mai ales să bea. Doctorul nu putea încă să judece dacă era beat. La una dintre cele două mese care ocupau restul localului strâmt în care se aflau, un ofițer de marină, ținând în stânga și în dreapta câte o femeie de braț, îi povestea unui interlocutor gras și congestionat despre o epidemie de tifos la Cairo. Tabere, spunea el, se făcuseră tabere pentru indigeni, cu corturi pentru bolnavi și de jur împrejur un cordon de sentinele care trăgeau asupra celor din familie când aceștia încercau să aducă prin fraudă lacuri băbești. Era o măsură aspră, dar dreaptă. La cealaltă masă, ocupată de niște tineri eleganți, conversația era de neînțeles și se pierdea în ritmul șlagărului St. James, infirmelii, care se revărsa dintr-un pickup cocoțat undeva. «Sunteți mulțumit?» zise Rieu, ridicând glasul. «Se apropie, spuse Rambert. Poate în cursul săptămânii. Păcat!» strigă Taru. «De ce?» Taru îl privi pe Rieu. Oh, zise medicul. «Taru spune asta pentru că se gândește că ne-ați fi putut fi de folos aici.» Dar eu înțeleg prea bine dorința dumneavoastră de a pleca. Taru mai oferi un rând. Rambert coboră de pe taburet și îl privi în față pentru întâia oară. La ce v fi de folos? Păi, zise Taru, întinzând mâna spre pahar, fără să se grăbească. La formațiile noastre sanitare! Rambert recăpăta acela aer de reflexie încăpățânată care îi era obișnuit și se cățără la loc pe taburet. Nu vi se par folositoare aceste formații?" zise Taru, care tocmai băuse și îl privea cu atenție pe Rambert. Foarte folositoare!" zise ziaristul. Și bău din nou!" Rieu observă că îi tremură mâna. Gândi că da, hotărât, era complet beat. În ziua următoare, când Rambert intră pentru a doua oară în restaurantul spaniol, el trecut prin mijlocul unui grup de bărbați care scoseseră scaune în fața intrării și se bucurau de seara verde și aurie în care căldura de-abia începea să slăbească. Fumau un tutun cu miros înțepător. Înăuntru, restaurantul era aproape pustiu. Ramber se duse să se așeze la masa din fund la care îl găsise prima oară pe Gonzales. Îi spuse chelneriței că are să aștepte. Erau orele 19.30. Încetul cu încetul oamenii intrară și se instalară la mese. Începură să fie serviți și bolta joasă se umplu de de tacâmuri și de conversații înăbușite. La orele 20, Rambert tot mai aștepta. A fost aprinsă lumină. Niște clienți noi veniți se instalară la masa lui. Își comandă cina. La orele 20 și 30 își spărbise de mâncat, fără să-l fi văzut pe Gonzales sau pe cei doi tineri. Fumă câteva țigări restaurantul se golea pe nesimțite. Afară, noaptea cădea foarte repede. Un suflu călduț care venea dinspre mare mișca ușor perdelele ușilor cu geam. Când se făcură orele 21, Rambert băgă de seamă că la mese nu mai era nimeni și chelnerița se uita la el cu uimire. Plăti și ieși afară. În fața restaurantului, o cafenea era deschisă. Rambert se instală lângă și supraveghea intrarea restaurantului. La orele 21 și 30, îndreptă spre hotel căudând darnic în minte un mijloc de a da de Gonzales a căruia adresă nu avea și îi un gol în inimă la gândul tuturor demersurilor care trebuiau reîncepute. Acesta fu momentul în noaptea spintecată de ambulanțe fugitive în care își dădu seama cum avea să-i spună doctorului Rieu că în tot acest timp își uitase într-un fel soția pentru a se concentra în întregime în căutarea unei spărturi în zidurile care îl despărțau de ea. Dar acesta a fost și momentul în care, întâlnind odată mai mult toate căile barate, o regăsi în centrul dorinței sale, cu o asemenea izbucnire de durere, încât început să alerge pe hotel, pentru ca să se îndepărteze de această arsură sălbatică pe care o ducea însă cu el și care îi sfredera tâmplele. A doua zi veni foarte devreme la Rieu ca să ne întrebe cum l-ar putea găsi pe Cotar. Tot ceea ce-mi rămâne de făcut," zise el, este să urmezi din nou aceeași filieră. Veniți mâine seară, zise Rieu. Taru, nu știu de ce, mi-a cerut să-l invit pe Cotar. L-am chemat la ora 10. Veniți la 10 și jumătate. Când Cotar sosi în seara următoare, Taru și doctorul Rieu vorbeau despre o vindecare neașteptată care avusese loc în serviciul acestuia din urmă. Unul la 10 a avut noroc, spunea Taru. Ah, Bun! zise Cotar, nu era ciumă. Îl asigură că era vorba chiar de această maladie. Imposibil din moment ce s-a făcut bine. Știți la fel de bine ca mine că ciuma nu iartă. În general, nu, zise serios. dar cu un pic de încăpățânare ai surprize. Cotar râse. Nu s-ar zice? Ați auzit cifrele de aseară? Taru, care se uita la rentier cu bunăvoință, zise că cifrele erau cunoscute, că situația era gravă. Dar ce dovedeau toate astea? Dovedeau că trebuiau luate măsuri și mai drastice. Ei, păi le-ați și luat! Da, dar trebuie ca fiecare din nou să le ia pe cont propriu. Cotar se uita la Taru fără să înțeleagă. Acesta spuse că prea mulți oameni stau inactivi că epidemia era problema fiecăruia și că fiecare trebuia să-și facă datoria. Formațiunile voluntare erau deschise tuturor. Asta e o idee," zise Cotar, dar nu va folosi la nimic, ci mai e prea puternică." O să știm asta," spuse Taru pe un ton răbdător, când vom fi încercat tot ce e posibil." În acest timp, Rieu, la biroul lui, recopia niște fișe. Taru tot îl mai privea pe rentier care se frământa pe scaun. De ce n-ați venit cu noi, domnule Cotar? Celălalt se ridică cu un aer ofensat și își luă pălăria lui rotundă în mână. Nu e meseria mea. Apoi pe un ton de bravadă. dar altfel eu mă simt bine în mijlocul ciumei și nu văd de ce m-aș să o fac să înceteze. Taru se lovi peste frunte parcă iluminat de un adevăr neașteptat. A, e adevărat! Uităm că de n-ar fi asta, vara aresta!" Cotar a avut o tresărire puternică și se agăță de scaun ca și cum s-ar fi sprijinit să nu cadă. Riu încetase să mai scrie și îl privea cu un aer serios și interesat. Cine v-a spus asta?" strigă rentierul. Taru păru surprins și zise. Păi, dumneata! Sau cel puțin asta e ceea ce ni s-a părut, doctorului și mie, că înțelegem!" Și cum Cotar, apucat deodată de o furie mai puternică decât el, bălborosea cuvinte de neînțeles, Taru adăugă Nu vă enervați! Nici doctorul și nici eu nu o să vă denunțăm! Istoria dumneavoastră nu ne privește! Și apoi nu ne-a plăcut niciodată poliția! Hai, stați jos!" Rentierul se uită la scaun și apoi, după o ezitare, se așeză. Un moment mai târziu oftă. E o istorie veche!" recunoscu el pe care au scos-o din nou la lumină. Credeam că a fost uitată, dar e unul care a vorbit. M-au chemat și mi-au spus să le stau la dispoziție până la închiderea închetei. Am înțeles că până la urmă mă vor aresta. E ceva grav?" întrebă taru. Depinde ce înțelegeți prin grav. În orice caz, nu e un omor." Închisoare sau muncă silnică?" Cotar părea foarte abătut. Închisoare dacă am noroc." dar peste o clipă reluă cu vehemență. Este o eroare? Ori și cine face erori și nu pot suporta ideea de a fi ridicat pentru asta, de a fi despărțit de casa mea, de obiceiurile mele, de toți cei pe care îi cunosc." Ah! exclamă Taru. Și de aceea va a venit ideea să vă spânzurați?" Da, o prostie, desigur." Riu vorbi pentru prima dată și îi spuse lui Cotar că înțelege neliniștea, dar că poate totul avea să se aranjeze. O, pentru moment știu că n-am de ce să mă tem. Văd, zise Taru, că nu se intrați informațiile noastre. Celălalt, care își învârtea în mâini pălăria, ridică spre Taru o privire nesigură. Nu trebuie să vă supărați pe mine. Sigur că nu, dar încercați cel puțin, spuse Taru zâmbind încercat să nu răspândiți microbul în mod voit." Cotar protestă că el nu dorise ciuma. Aceasta venise așa și nu era vina lui dacă ea i-a pentru moment treburile. Iar când Rambert ajunse la ușă, rentierul adăugă cu multă energie în glas. De altfel, părerea mea e că nu o să ajungeți la niciun rezultat." Rambert află că nici Cotar nu cunoștea adresa lui Gonzales, dar că oricum puteau să se ducă din nou la cafeneaua aceea mică. Își dură întâlnire pentru a doua zi și, cum Rie își manifesta dorința de, de a fi ținut la curent, Rambert îl invită să vină împreună cu Taru la sfârșitul săptămânii, în odaia lui, noaptea, la orice oră. Dimineața, Rambert merse cu Cotar la cafenea și transmiserea lui Garcia să vină la o întâlnire în aceeași seară, sau, dacă nu va putea, atunci să vină seara următoare. În seara aceea, îl aștepta răzadarnic. A doua zi, Garcia era acolo. Ascultând tăcere povestirea lui Rambert El nu era la curent Dar știa că fusese reconsemnate cartiere întregi Timp de 24 de ore Pentru ca să se procedeze la verificări de domiciliu Era posibil ca Gonzales și cei doi tineri Să nu fi putut trece peste cordoane Tot ceea ce el, Garcia, putea face Era să-i pună din nou în legătură cu Raul Firește, asta nu va fi decât poimine a zis Rambert Trebuie luat totul de la capăt a treia zile, la un colț de stradă, Raul confirmă ipoteza lui Garcia. Cartierele periferice fusese reconsemnate. Trebuia lua din nou contact cu González. Două zile mai târziu, Rambert lua prânzul împreună cu jucătorul de fotbal. Ce prostie, spuse acesta. Ar fi trebuit să convenim asupra unui mijloc de a ne întâlni. Aceasta era și părerea lui Rambert. Mâine dimineață ne vom duce la băieți și vom încerca să aranjăm totul. În ziua următoare băieții nu erau acasă. Le lăsarea vorbă pentru întâlnirea întâlnire a doua zi la amiază în piața liceului și Rambert se-ntoarsă acasă cu o expresie care lui mi Petaru, atunci când îl întâlni după amiază. Nu merge? îl întrebă Taru. Tot luându de la cap, zise Rambert și reînnoi invitația. Seara când cei doi bărbați intră în odaia lui Rambert, acesta stătea culcat. Se ridică și umplu paharele pe care le pregătise. Rie, luându-l pe al lui, întrebă dacă lucrurile erau pe calea cea bună. Ziaristul răspunse că făcuse din nou un ocol complet, că ajunsese la același punct și că va avea în curând ultima întâlnire cu ei. Bău și adăugă. Firește, nu vor veni. Nu trebuie făcut din asta un principiu. Zise taru. Încă n-ai înțeles," răspunse Rambert dând din numeri. Ce-anume?" Ciuma." A, făcurie." Nu, n-ați înțeles că totul constă în a o lua de la capăt." Rambert merse într-un colț al odăii și deschise un mic fonograf. Ce disc asta, întrebă Taru. Îl cunosc." Rambert răspunse că era St. James, Infirmary. La mijlocul discului s-auzit răpocânind în depărtare două împușcături. Un câine sau o evaziune, spuse taru. Un moment mai târziu, placa să-i și apelul unei ambulanțe deveni limpede, crescu, trecu pe sub geamurile odăii de hotel, scăzut și, în fine, se stinse. Placa asta nu e veselă, zise Rambert. Nu mai spun că e cel puțin a zecea oară cu aud astăzi. Vă place atât de mult? Nu, dar e singura pe care o am. Și după o clipă. Vă spun că totul constă în a o lua de la capăt. Îl întrebă pe Riu cum merge o formațiile. Erau cinci echipe care lucrau. Sperau să mai formeze și altele. Ziaristul ședea pe pat și îi părea preocupat de unghiile lui. Riu îi cerceta silueta ascundă și puternică, gemuită pe marginea patului. Băgăte odată de seamă că Rambert se uita la el. Știți, doctore, zise el, m-am gândit mult la organizația dumneavoastră. Dacă nu sunt alături de dumneavoastră, este pentru că am motivele mele. În rest, cred că aș mai ști să-mi pun pielea la bătaie. Am făcut războiul în Spania. De ce parte? întrebă taru. De partea celor învinși. Dar de atunci am reflectat puțin. La ce? Făcut Taru. La curaj. Acum știu că omul este capabil de fapte mari, dar dacă nu este capabil de un sentiment mare, atunci el nu mă interesează. S-ar părea că este capabil de orice, zise Taru. Ba nu, este incapabil să sufere sau să fie fericit multă vreme. Nu este, prin urmare, capabil de nimic de seamă. Se uita la ei, apoi zise. Iată dumneata, Taru, ești capabil să mor pentru o iubire? Nu știu, dar cred că acum nu. Poftim. Și ești capabil să mor pentru o idee? Se vede de la o poștă. Ei bine, eu m-am săturat de oamenii care mor pentru o idee. Nu cred în eroism. Știu că e les nepracticabil și mi-am dat seama că e destructiv. Ceea ce mă interesează este dacă cineva poate să trăiască și să moară pentru ceea ce iubește." Riu, îl ascultase cu atenție pe ziarist. Fără să înceteze să-l privească, îi spuse cu blândețe. Omul nu este o idee, Rambert." Celălalt sări de pe pat cu brazul aprins de pasiune. Este o idee și încă o idee goală, începând din momentul în care renunță la iubire. Și tocmai asta e că nu mai suntem capabili de iubire." Să ne resemnăm, doctore, să așteptăm până ce devenim în stare să iubim și, dacă este într-adevăr imposibil, să așteptăm izbăvirea generală fără a face pe eroi. Eu nu merg mai departe. Rieu se ridică cu o expresie subită de oboseală. Dumneata, ai dreptate, Rambert. Ai întru totul dreptate. Și pentru nimic în lume n-aș vrea să te rețin de la ceea ce ai de gând și care mi se pare ceva drept și bun. Dar trebuie totuși să-ți spun următoarele. Nu este vorba de eroism în toate astea. E vorba de cinste. E o idee care poate să te facă să râzi, dar singurul mod de a lupta împotriva ciumei este cinsta. Ce este cinsta? Zise Rambert cu un aer deodată serios. Nu știu ce e în general, dar în cazul meu știu că ea constă în a face meseria. A, zise Rambert furios, eu nu știu care e meseria mea poate că adevăr greșesc cale ca gândi iubirea. Riu îi fă cu față. Nu, zise el cu putere, nu greșești. Ramber îl privea gânditor. Dumneavoastră doi, zise el, mi-închipui că n-aveți nimic de pierdut în toate asta. E mai ușor să alegi calea cea bună. Riu își goli paharul. Să mergem, zise el. Avem treabă. Ieși. Tarul îl urmă dar paru să se răzgândească în ultimul moment, se întoase spre ziarist și îi spuse. Știți că soția lui Rieu se află într-un sanatoriu la câteva sute de kilometri de aici?" Rambert a avut un gest de surpriză, dar Taru și plecase. A doua zi, la prima oră, Rambert îi telefonă doctorului. Ați permis să lucrez cu dumneavoastră până ce găsesc mijlocul de a părăsi orașul?" urmă o tăcere la celălalt capăt al firului și apoi. Da, Rambert, îți mulțumesc! Capitolul 3 de lungul săptămânilor, pridonierii ciumei se zbătura astfel cum putură și unii dintre ei, ca de pildă Rambert, reușeau chiar să-și închipuie, după cum s-a văzut, că mai acționau ca niște oameni liberi, că mai puteau alege. Dar, de fapt, se putea spune în acel moment, în mijlocul lunii august, că ciuma domnea. Nu mai existau atunci destine individuale, ci o istorie colectivă care era ciuma și sentimente unice, împărtășite de toți. Cel mai dominant dintre ele era cel al despărțirii și al exilului, cu tot ceea ce comporta el ca frică și revoltă. Iată de ce notarul găsește potrivit să descrie în acest moment de vârf al căldurii și al bolii, situația noastră generală și cu titlu de exemplu, violențele concetățenilor rămași în viață, înmormântările celor morți, și suferințele gostiților despărțiți. Tocmai în mijlocul acestui an se porni și suflă vântul timp de câteva zile peste orașul ciumat. Vântul este temut în mod deosebit de locuitorii oranului, deoarece nu întâlnește niciun obstacol natural pe podișul pe care este construit orașul și se năpustește astfel cu toată violența pe străzi. După aceste nesfârșite luni, în care niciun strop de apă nu răcorise orașul, oranul se acoperise cu un soi de pastă cenușie care se scoroji și căzu la suflarea vântului Vântul ridica astfel valuri de praf și de hârtii, care lovau picioarele trecătorilor deveniți mai rari. Îi vedeai grăbindu-se pe străzi, a plecați înainte, cu o batistă sau cu mâna la gură. Seara, în locul adunărilor în care oamenii încercau să prelungească cât mai mult cu putință aceste zile dintre care fiecare putea fi ultima, întâlneai mici grupuri de inși grăbiți să ajungă acasă sau în cafenele, astfel că, timp de câteva zile, la ora amurgului care se lăsa mult mai repede în această perioadă, străzile erau pustii și singur vântul șuiera prin ele neîntrerupt. Dinspre marea învolburată și mereu nevăzută, urca un miros de alge și de săruri. Acest oraș pustiu, albi de praf, saturat de mirosuri marine, răsunând de la un capăt la altul de șuierăturile vântului, gemea atunci ca o insula nenorocită. Până acum, ciuma făcuse mult mai multe victime în cartierele mărginașe, mai populate și mai puțin confortabile decât în centrul orașului dar i părut să se apropie și să se instaleze dintr-o dată și în cartierele de afaceri. Loc Locuitorii învinuiau vântul că transportă germenii infecției. Încurcă lucrurile vântul ăsta, spunea directorul hotelului. Dar oricum, cartierele din centru știau că le venise rândul, auzind cum vibrează în noapte foarte aproape de ele și din ce în ce mai des, sirenele ambulanțelor care făceau să răsune sub geamurile lor, chemarea posomorâtă și fără pasiunea ciumei. Se născui ideea că în interiorul orașului însuși trebuie să fie izolate anumite cartiere deosebit de încercate și să nu fie autorizat să le părăsească decât oamenii ale căror servicii erau indispensabile. Cei care locuiau până atunci acolo nu se putură împiedica să considere această măsură ca pe o vexațiune îndreptată în mod special împotriva lor. Și în orice caz se gândau prin contrast la locuitorii celorlalte cartiere ca la niște oameni liberi. În schimb, aceștia, din urmă, în momentele lor grele, găseau o mângâiere la gândul că alții erau și mai puțin liberi decât ei. Oricum, alții sunt și mai intimidați decât mine. Era fraza care rezuma pe atunci singura speranță posibilă. În această perioadă se înmulțit și numărul incendiilor, mai ales în cartierele de petreceri, în partea de vest a orașului. Informațiile luate arătară că era vorba de persoane întoarse din carantină și care, nebunite de doliu și de nenorocire, își dădeau foc caselor în iluzia că făceau astfel să ardă ciuma din ele. Aceste inițiative, a căror frecvență punea cartiere întregi într-un pericol continuu din pricina vântului puternic, fură greu de combătut. După ce se demonstrează adarnic că disinfectarea caselor efectuată de autorități era suficientă pentru a exclude orice risc de contaminare, Trebuie să se decreteze pedepse foarte severe pentru acești incendiatori nevinovați. Și fără îndoială, nu ideea închisorii foacea care-i sili pe acești nefericiți să dea înapoi, ci convingerea generală a tuturor că o pedepsă cu închisoarea era echivalentă cu o pedepsă cu moartea, ca urmare a excesivei mortalități ce putea fi observată în temnița municipală. Bineînțeles, această credință nu era lipsită de temei. Din rațiunile înțeles, Ciuma părea să se mai ales împotriva tuturor celor care aveau obiceiul să trăiască în grupuri, soldați, călugări sau prizonieri. În ciuda izolării unor deținuți, o închisoare este o comunitate și, dovadă grăitoare, este faptul că, în închisoarea noastră municipală, pasnicii plăteau tribut bolii în aceeași măsură ca și prizonierii. Din punctul de vedere superior al ciumei, toată lumea, de la director și până la ultimul deținut, era condamnată și, pentru prima oară poate, Domnea în închisoare o justiție absolută. Zadarnic încercarea autoritățile să introducă o ierarhie în această nivelare, concepând ideea de a decora pasnicii de închisoare morți în exercițiul funcțiunii. Cum starea de asediu era decretată și cum, dintr-un anumit punct de vedere, se putea considera că pasnicii închisorii erau mobilizați, li se dedu medalia militară cu titlu postum. Dar dacă deținuții nu ridicară niciun protest, cercurile militare nu văzură lucruri cu ochii buni și-a pe bună dreptate atenția că o confuzie regretabilă s-ar putea produce în spiritul publicului. Autoritățile dedură dreptate acestei plângeri și se gândiră că, mai simplu, era să se atribuie pasnicilor care mureau medalia epidemiei. Dar pentru cei care o luaseră pe cea militară, greșeala se comisese. Nu era de conceput să li se retragă decorațiile, iar cercurile militare continuau să-și mențină punctul lor de vedere. Pe de altă parte, în ceea ce privește medalia epidemiilor, ea avea inconvenientul de a nu produce efectul moral care fusese obținut prin atribuirea unei decorații militare, deoarece pe timp de epidemie era banal să obții o decorație de acest gen. Toată lumea fusese nemulțumită. În plus, administrația penitenciară nu putu să procedeze ca autoritățile religioase sau cum procedaseră în mai mică măsură cele militare. Călugării singurelor două mănăstiri ale orașului puseseră într-adevăr disperați și găzduiți provizoriu în familii cucernice. La fel, de câte ori lucrul fu posibil, mici companii fusese răscoase din căzărmi și ii puse în garnizoană, în școli sau în imobile publice. Astfel, boala care, aparent, îi pe locuitor la o solidaritate de asediați, distrugea în același timp asociațiile tradiționale și îi retrimitea pe indivizi în singurătatea lor. Asta crea confuzie. Se poate presupune că toate aceste circumstanțe, adăugate la vânt, transmiseră incendiul și în unele spirite. Porțile orașului fură din nou atacate în timpul nopții de mai multe ori, dar de asta dată de mici grupuri înarmate. Abură loc schimburi de focuri, răniri și câteva evaziuni. Posturile de pază fură întărite și aceste tentative încetară destul de repede. Ele fură totuși suficiente pentru a stârni în oraș un suflu de revoltă care provocă câteva scene de violență. Case incendiate sau încuiate din motive sanitare fură jefuite. La drept vorbind, este greu de presupus că aceste acte ar fi fost premeditate. Cel mai adesea, o ocazie neașteptată împingea oameni, până atunci onorabili, la acțiuni blamabile care fură imitate imediat. Se găsiră astfel smintiți care să se năpustească într-o casă încă în flăcări, în prezența proprietarului însuși, nă uci de durere. În fața nepăsării acestuia, exemplul celor din tâi forma de mulți dintre spectatori și pe această stradă întunecoasă, la lumina incendiului, se văzură fugind în toate părțile, umbre deformate de flăcările care mai pâlpâiau și de obiectele sau mobilele pe care le duceau pe umeri. Tocmai aceste incidente sileră autoritățile să asimileze starea de ciumă cu starea de asediu și să aplice legile care decurgeau de aici. Fără împușcați doi hoți, dar e îndoielnic că asta a făcut vreo impresie asupra celorlalți, căci în mijlocul atâtor morți, aceste două execuții trecură neobservate. Era o picătură de apă într-un ocean. Și într-adevăr, Scene asemănătoare se repetară destul de des, fără ca autoritățile să schițeze gestul de a interveni. Singura măsură care parut să impresioneze pe toți locuitorii fu interzicerea circulației și stingerea luminilor pe străzi. Începând de la orele 11, cufundat într-un întuneric complet, orașul era împietrit. Sub nopțile cu lună, el își alinia zidurile albicioase și străzile drepte, nepătate vreodată de masa neagra unui arbore, netulburate vreodată de pasul unui trecător sau de lătratul unui câine. Marele oraș tăcut nu mai era atunci decât o adunare de cuburi masive și inerte, în mijlocul cărura numai efigile încremenite ale binefăcătorilor uitați sau ale oamenilor mari din vechime, înăbușiți pentru totdeauna în bronz, încercau cu falsele lor obrazuri de piatră sau de fier să evoce o imagine degradată a ceea ce fusese omul. Acești idoli mediocri sub un cer dens, la încrucișorile străzilor fără viață, Mase insensibile care întuchipau destul de bine domnia nemișcării în care intrasem, sau, cel puțin, ordinea ei ultimă, aceea unui mare cimitir în care ciuma, piatra și întunericul făcuseră să tacă în cele din urmă orice voce. Dar întunericul era și în inimi și atât lucrurile adevărate cât și legentele care se povesteau în legătură cu înmormântările nu erau menite să-i liniștească pe concetățenii noștri. Naratorul se scuză, dar trebuie totuși să vorbească despre înmormântări. El înțelege reproșul care i s-ar putea face în această privință, dar singura lui justificare este că înmormântări au fost în tot timpul acestei perioade și că, într-un anume fel, a fost obligat, la fel cum au fost obligați toți concetățenii noștri, să se preocupe de înmormântări. În orice caz, nu care avea gust pentru acest gen de ceremonii, el preferând, din potrivă, societatea celor vii. Și, pentru a da un exemplu, băile în mare. Dar, de fapt, băile în mare se răsuprimate și societatea celor vii se temea tot timpul să nu fie obligată să cedeze pasul societății morților. Asta era un lucru evident. Bineînțeles, puteți totuși să te forțezi sau să nu vezi această evidență, să-ți acoperi ochii și să o refuzi, dar evidența are o putere teribilă care sfârșește totdeauna prin a învinge orice. Există, de pildă, vreun mijloc de a refuza în mormântările, în ziua în care cei pe care îi iubești au nevoie de înmormântări? Ei bine, ceea ce caracteriza la început ceremoniile noastre era rapiditatea. Toate formalitățile fuseseră simplificate și, în general, pompa funebră fusese suprimată. Bolnavii murau departe de familiile lor, iar veghile rituale fusese interzise. în așa fel încât cel care murise seara petrecea noaptea singur, iar cel care murea în timpul zilei era înmormântat fără întârziere. Familia era, bineînțeles, înștiințată, dar în majoritatea cazurilor nu se putea deplasa, fiind în carantină dacă locuise la o altă cu bolnavul. În cazul în care familia nu trăise împreună cu cel mort, ea se prezenta la ora indicată, adică aceea a plecării spre cimitir, trupul fiind de mai înainte spălat și pus în sicriu. Să presupunem că această formalitate ar fi avut loc la spitalul auxiliar de care se ocupa doctorul Rieu. Școala avea o ieșire plasată în spatele clădirii principale, într-o mare magazie care dădea pe culoar, se aflau sicriele. Pe culoar chiar, familia găsea un sicriu. Gata, închis! Se trecea de îndată la ceea ce era mai important, adică îi se dădeau capului familiei hârtiile la semnat. Trupul era apoi încărcat într-o mașină, care era ori un adevărat furgon, ori o ambulanță mare transformată. Rutele se urcau într-unul din taxiurile care mai erau încă autorizate să circule și cu toată viteza mașinile ajungeau prin stres laterale la cimitir. La poartă, jandarmii opreau convoiul, puneau o ștampilă pe permisul oficial, fără de care nu era cu putință să ai ceea ce concetățenii noștri numesc un ultim locaj, se dădeau la o parte, iar mașinile se opreau lângă un loc pătrat, în care numeroase gropi așteptau să fie umplute. Un preot întâmpina trupul, căci serviciile religioase la biserică fusese suprimate. Sicriul era coborât din mașină în timp ce se rostau rugăciunile, legat cu frânghii, tras, aluneca, se lovea de fundul gropii, Răotul își vântura gazmatorul, iar primii bulgări de pământ se și prăvăleau peste capac. Ambulanța plecase puțin mai devreme ca să fie supusă unei stropiri cu dezinfectant și în timp ce lutul aruncat cu lopata răsuna din ce în ce mai înăbușit, familia dispărea în taxi. Un sfert de oră mai târziu era din nou acasă. Astfel totul se petrecea într-adevăr cu maximum de rapiditate și cu minimum de riscuri și, fără îndoială, cel puțin la început, este evident că sentimentul legitim al familiilor fu jignit. Dar astea sunt considerații de care nu se poate ține seama pe vreme de ciumă. Totul fusese sacrificat eficacității. De altfel, dacă la început moralul populației suferise din pricina acestor practici, căci dorința de a fi înmormântat în mod decent este mai răspândită decât se crede, ceva mai târziu din fericire, problema aprovizionării deveni delicată și interesul locuitorilor se îndreptă spre alte preocupări mai imediate. Absorbiți de faptul că trebuiau să stea la cozi, să efectueze demersuri, să îndeplinească formalități, dacă voiau să mănânce, oamenii nu mai avură timp să se gândească la felul în care se murea în jurul lor sau în care vor muri ei înșiși într-o zi. Ciuma, pista 8 Astfel, aceste greutăți materiale, care ar fi trebuit să fie un rău, se arătără mai pe urmă a fi o binefacere. Și totul ar fi fost cum nu se poate mai bine dacă epidemia, așa cum s-a și văzut, nu s-ar fi extins. Căci sicriile devenirea atunci mai rare Lipsea pânza pentru giulgiuri Și locul în cimitir Trebuia făcut ceva Cel mai simplu și tot din motive de eficacitate Păru să fie gruparea ceremoniilor Și când lucrul era necesar Sporirea numărului de drumuri făcute Între spital și cimitir Astfel în ceea ce privește secția lui Rieu Spitalul dispunea în acel moment De cinci sicrie Odată ocupate, ambulanța le încărca La cimitir, cutiile erau golite Și trupurile de culoare a fierului Depuse pe tărgi, așteptau într-un hangar amenajat în acest scop. Coșciugele se stropeau cu o soluție antiseptică, după care erau duse înapoi la spital și operația reîncepea de câte ori era necesar. Organizarea era prin urmare foarte bună și prefectul se arătă satisfăcut. El îi spuse chiar lui Riu că, la urma urmei, acest sistem era mai bun decât căruțele cu morți conduse de negri, așa cum erau descrise în cronicile vechilor ciume. Da... Azi Este aceeași înmormântare. Dar noi facem și fișe. Progresul este incontestabil." În ciuda acestor succese ale administrației, caracterul neplăcut pe care îl luau acum formalitățile obligă prefectura să îndepărteze rudele de la ceremonie. Li se tolera doar să vină la poarta cimitirului și încă nici asta nu era aprobat oficial, pentru că în ceea ce privește ultima ceremonie, lucrurile se schimbaseră puțin. La marginea cimitirului, pe un spațiu liber, acoperit cu arbust de fistic, fusese răsăpate două imense gropi. Exista groapa bărbaților și groapa femeilor. Din acest punct de vedere, administrația respecta conveniențele și abia mult mai târziu, prin forța lucrurilor, dispăru și această ultimă pudoare și fără îngropați în dezordine unii peste alții, bărbați și femei, fără vreo preocupare pentru decență. Din fericire, această ultimă rușine marcă numai ultimele momente ale flagelului. În perioada de care ne ocupăm, despărțirea gropilor exista și prefectura ținea foarte mult la acest lucru. În fundul fiecarea din ele, un strat gros de var nestins, fumega și clocotea. Pe marginile gropii, dintr-un morman din același var, ieșeau clăbuci în aer liber. Când drumurile ambulanței se terminau, tărgile erau aduse în șir și de pe ele alunecau pe fundul gropii, aproximativ unele lângă altele, Tupurile despuiate și ușor strâmbe, care în aceeași clipă erau acoperite de var nestins, apoi de pământ, dar numai până la o anumită înălțime, spre a păstra loc cu aspeților care mai urmau să vină. A doua zi rudele erau invitate să semneze într-un registru ceea ce scota la iveală diferența care poate să existe între oameni și, de exemplu, câini. La oameni este totdeauna posibil controlul. Pentru toate aceste operații era nevoie de personal, și autoritățile erau mereu pe pragul de a-i duce lipsa. Mulți dintre acești infirmieri și gropari, mai întâi oficiali, apoi improvizați, murirea de ciumă. Oricâte precauții se luau, într-o zi tot se producea contagiunea. Dar dacă te gândești bine, lucrul cel mai uimitor fu acela că, pentru această meserie, nu lipsirea niciodată oamenii în tot timpul epidemiei. Perioada critică a apărut cu puțin înainte ca ciuma să fie atins punctul maxim, și îngrijorarea doctorului Rieu era atunci întemeiată. Nici pentru cadrele sanitare, nici pentru ceea ce el numea muncile grele, mâna de lucru nu era destulătoare. Dar începând din momentul în care ciuma a pus într-adevăr stăpânire pe tot orașul, însuși excesul bolii a după sine consecințe foarte comode, deoarece dezorganiza întreaga viață economică și suscita un număr considerabil de șomeri. În majoritatea cazurilor, aceștia nu puteau fi recrutați pentru treburi cerând inițiativă dar ușurară muncile penibile. Într-adevăr, începând din acel moment, mizeria se dovedi mai puternică decât frica, cu atât mai mult cu cât munca era plătită proporțional cu riscul. Secțiile sanitare putură dispune de o listă de solicitanți și de îndată ce se producea un loc vacant, erau științați primii de pe listă care, dacă nu lăsase ei locul vacant în urma lor între timp, se prezentau de îndată. Astfel, prefectul care ezitase multă vreme să folosească pe cei condamnați temporar sau pe viață la acest gen de munci, putu să evite să facă us de această măsură extremă. El era de părere că, atâta vreme cât vor exista șomeri, se putea aștepta. De bine de rău, până la sfârșitul lunii august, Concetățenii noștri putură deci să fie duși la ultimul lor lăcaș, dacă nu în mod decent, cel puțin în suficientă ordine pentru ca administrația să aibă conștiința că și îndeplinește datoria. Dar trebuie anticipat puțin asupra urmării evenimentelor pentru a povesti ultimele procedee la care furăm nevoiți să recurgem. La nivelul la care ciuma se menținut într-adevăr începând din luna august, îngrămădirea victimelor depăși cu mult posibilitățile pe care le puteau oferi micul nostru cimitir. Zadarnic fură dărâmate porți din zid. Zadarnic fu făcută pentru cei morți o ieșire în terenurile înconjurătoare. Trebuie curând să se găsească altceva. Să hotărâ mai întâi ca în să fie făcute noaptea, ceea ce dintr-o dată permise autorităților să procedeze fără anumite menajamente. Putură fi îngrămădite în ambulanțe, trupuri din ce în ce mai numeroase și cei câțiva trecători întârziați care, împotriva oricărei reguli, se mai aflau prin cartierele mărginașe după oprirea circulației sau cei pe care munca lor îi aducea acolo, întâlneau uneori lungi ambulanțe albe care goneau cu toată viteza, făcând să răsune cu sirenele lor stinse strățile goale ale nopții. În grabă, trupurile erau aruncate în gropi. Nici nu se rostogurau bine că lopețile de var se și sfărâmeau pe fețele lor, iar pământul îi acoperea într-un fel anonim în gropi săpate din ce în ce mai adânc. Ceva mai târziu, totuși, administrația se văzut obligată să caute loc în altă parte și să mai dăgească spațiul. O hotărâre prefectorală exproprie pe cei ce ocupau unele locuri de veci și resturile exhumate luară drumul spre crematoriu. Curând, trebuiră incinerați înșiși morții de ciumă. Dar fu folosit atunci vechiul cuptor de incinerare care se afla la răsăritul orașului în afara porților. Pichetul de pază fu mutat ceva mai departe și un funcționar al primăriei ușură mult sarcina autorităților cu sfatul lui dar se folosi tramvaile care altădată deserveau cornișa maritimă și care stăteau acum neîntrebuințate. În acest scop se amenajară vagoanele cu motor și remorcile, scoțându-se din ele scaunele, iar șinele fură întoarțe în dreptul cuptorului care devenea spărul un cap de linie. Și în tot timpul acestui sfârșit de vară, ca și în toiul ploilor de toamnă, puteai să vezi de-a lungul cornișei în toiul nopții, convoaie stranii de tramvaie fără călători, hurducându-se deasupra mării. Locuitorii sfârșirea bine a afla despre ce era vorba și în ciuta patrulelor care interziceau accesul cornișei, grupuri de oameni reușeau destul de des să se strecoare pe stâncile care se înlălțau deasupra mării și să arunce flori în remorci la trecerea tramvaielor. Și se auzeau atunci vehicule zdrângănind mai departe în noaptea de vară cu încărcătura lor de flori și de morți. Câte dimineață, în orice caz, în primele zile, un abur gros și grețos plută deasupra cartierelor răsărite ale orașului. După părerea tuturor medicilor, aceste duhori, deși neplăcute, nu puteau dă una nimănui. Dar locuitorii din aceste cartiere amenințară să le părăsească de îndată, fiind credințați că, altfel, ciuma se va abate peste ei din înaltul cerului, încât autoritățile fură obligate să îndepărteze fumul printr-un sistem de țef complicat și locuitorii se potoliră. Numai în zilele cuvânt puternic, un vac miros venit dinspre răsărit le amita că trăiau într-o nouă ordine și că flăcările ciumei își mistuiau în fiecare seară tributul. Acestea fură urmările extreme ale epidemiei, dar din fericire ea nu se mai extinse ulterior, fiindcă se poate imagina că în acest caz, ingeniozitatea funcționarilor noștri, dispozițiile prefecturii și chiar capacitatea de absorpție a cuptorului ar fi fost depășite. Riu știa că fuseseră prevăzute atunci soluții disperate, ca de pildă zvârlirea cadavrelor în mare, și își închipuia ales nespuma lor monstruoasă pe apa albastră. El știa de asemenea că dacă statisticile ar fi continuat să urce, orice organizare, oricât de excelent ar fi fost, n-ar fi rezistat, că oamenii ar fi ajuns să moară grămadă și să putrezească pe străzi, în ciuda prefecturii, și că orașul ar fi avut parte în piețele publice, de care muri bunzi s-ar fi agățat de cei vii cu un amestec de ură legitimă și de speranță stupidă. Acesta era, în orice caz, genul de evidență sau de temeri care întreținau în cetățenii noștri sentimentul exilului și al despărțirii. În această privință, naratorul știe foarte bine cât de regretabil este faptul că nu poate reda aici nimic care să fie într-adevăr spectaculos, ca de pildă, un model sau vreo acțiune strălucită, asemănătoare celor pe care le găsești în povestirile vechi dar nimic nu e mai puțin spectaculos decât un flagel și prin însăși durata lor, marile nenorociri sunt monotone. În amintirea celor care le-au trăit, îngrozitoarele zile de ciumă nu apar ca niște mari flăcări somtuase și pline de cruzime, ci mai curând, asemeni unui interminabil mers târșit care strivește totul în calea lui. Nu, ciuma nu avea nicio legătură cu marile imagini exaltate, care îl pe doctorul Rieu la începutul epidemiei. Ea era mai întâi o administrație prudentă și impecabilă, funcționând bine, și de aceea, în paranteză fie spus, pentru a nu trăda nimic și mai ales pentru a nu se trăda pe sine, naratorul a spre obiectivitate. El n-a vrut să modifice aproape nimic prin mijloacele artei, afară doar de ceea ce e neapărat necesar unei relatări cât de cât coerente. Și însă și obiectivitatea este aceea care îi poruncește acum să spună că dacă marea suferință a acelei perioade, cea mai generală și cea mai adâncă, era despărțirea, dacă într-adevăr este absolut necesar să o descrie din nou în acest stadiu al ciumei, nu este mai puțin adevărat că însă și această suferință își pierdea atunci din patetismul ei. Concetățenii noștri, acei dintre ei cel puțin care suferiseră mai mult din pricina acestei despărțiri, se obișnuiau ei oare cu situația... N-ar fi cu totul exact dacă am afirma acest lucru. Mai potrivit ar fi să spunem că suferau atât fizic, cât și moral, de o senzație de dematerializare. La începutul ciumei își aminteau foarte bine ființe pe care le pierduseră și le regretau. Dar dacă își aminteau limpede chipul iubit, râsul acestuia, cu tare zi despre care își dădeau seama prea târziu că fusese o zi fericită, cu greu și închipuiau ce putea să facă celălalt la o asemenea depărtare, în clipa chiar în care îl evocau. Pe scurt, aveau în acel moment memorie, dar insuficientă imaginație. În cel de-al doilea stadiu al ciumei, pierdură și memoria. Nu că ar fi uitat cum arăta acel echip, dar ceea ce e același lucru, acest chip își pierduse consistența. Nu-l mai zăreau în ei înșiși. Și în timp ce, în primele săptămâni, aveau tendința să se plângă că în dragostea lor nu mai întâlneau decât umbre, își mai târziu seama că aceste umbre puteau deveni și mai inconsistente. Elzând până și cele mai neînsemnate culori pe care amintirea lor le păstra. La capătul acestui lung timp de despărțire, ei nu și mai reprezentau această intimitate care fusese a lor, nici cum putuse trăi lângă ei o ființă pe care în orice clipă o puteau atinge cu mâna. Din acest punct de vedere, ei intrase în și ordinea ciumei, cu atât mai eficace cu cât era mai mediocră. Nimeni la noi nu mai avea sentimente mari, dar toată lumea trecea prin sentimente monotone, E timpul ca asta să sfârșească, spuneau concitățenii noștri, pentru că într-o perioadă de epidemie este normal să dorești sfârșitul suferințelor colective și pentru că, într-adevăr, doreau ca asta să i-a sfârșit. Dar toate acestea erau spuse fără pasiunea sau sentimentul acru de la început, ci numai cu cele câteva argumente care ne rămâneau clare în minte și care erau ubicisnice, după marele având sălbatic al primelor săptămâni, urmase o descurajare pe care ar fi fost greșit să o iei de resemnare, dar care nu era mai puțin un fel de consimțământ provizoriu. Concetătenii noștri se potoliseră, se adaptaseră, cum s-ar zice, pentru că nu aveau altceva de făcut. Le mai rămânea firește atitudinea de nefericire și suferință, dar nu-i mai resimțiau ascuțișul. De altfel, doctorul Rio de pildă considera că tocmai în asta constane nenorocirea și că obișnuința disperării este mai rea decât disperarea însăși. Înainte, cei despărțiți nu erau cu adevărat nefericiți. Exista în suferința lor o lumină care acum se stinsese. În prezent, îi vedea la colțul de străzi, prin cafenele sau pe la prieteni, placeți și disperați, și privirea lor era atât de plictisită, încât datorită lor, întregul oraș semăna cu o sală de așteptare. Cei care aveau o meserie o practicau în ritmul ciumei, meticulos și fără strălucire. Toată lumea era modestă. Pentru prima oară, cei despărțiți nu se mai simțeau stingheriți să vorbească despre cel care era plecat, să folosească limbajul tuturor să-și cerceteze despărțirea sub același unghi ca și statisticile epidemiei. Dacă până atunci își sustrăseseră cu suferința lor din nefericirea colectivă, ei acceptau acum să le amestece. Fără memorie și fără speranță, se instala un prezent. Într-adevăr, totul devenea pentru ei prezent. Trebuie să o spunem, ci mai tuturor puterea iubirii și chiar a prieteniei, cât și iubirea cere puțin viitor, iar pentru noi nu mai existau decât clipe. Bineînțeles, nimic din toate acestea nu era absolut, pentru că dacă este adevărat că toți cei despărțiți ajunseseră în această stare, este drept să adăugăm că nu ajunseseră toți în același timp și de asemenea că odată fixați în această nouă atitudine, străfulgerări, întoarceri, lucidități bruște îi readuceau pe cei loviți la o sensibilitate mai proaspătă și mai dureroasă. Erau necesare pentru asta acele momente de uitare în care vor câte un plan care presupunea că flagelul a luat sfârșit. Era necesar să fie simțit deodată ca și un efect al vreunui dar ceresc, mușcătura unei gelozii fără obiect. Altora li se întâmpla să aibă reînvieri bruște, ieșeau din toropea la lor în anumite zile ale săptămânii, firește duminica și sâmbăta după amiază, deoarece aceste zile erau consacrate unor anumite rituri pe vremea când cel plecat era acasă sau îi apuca un fel de melancolie către sfârșitul zilei, care le dădea avertismentul, de altfel nu întotdeauna a confirmat, că memoria avea să le revină. Acest ceas al serii, care pentru credincios este cel al examenului de conștiință, acest ceas este greu pentru prizonier sau pentru exilat, care nu are de examinat decât golul. Îi țineau un moment suspendați, după care recădeau în sfârșală, se închideau în ciumă. S-a și înțeles de către cititor că asta înseamnă a renunțat la ceea ce aveau ei mai personal. Dacă în primele timpuri ale ciumei, acești oameni erau surprinși de multitudinea de nimicuri care contau mult pentru ei, fără să aibă vreo realitate pentru ceilalți și astfel își dădeau seama de viața lor personală, acum, din potrivă, nu aveau interes decât pentru ceea ce interesa pe ceilalți. Nu mai aveau decât idei generale și însă și iubirea lor căpătase pentru ei chipul cel mai abstract. Era în asemenea măsură în prada ciumei, încât îi se întâmpla uneori să nu mai spere decât în somnul ei și să se trezească gândind. Să mi se umple ganglionii și să se termine odată. Dar în realitate ei dormeau de mult și toată această perioadă nu fu decât un somn lung. Orașul era populat de somnambul tăreși care nu scăpau într-adevăr destinului lor, decât rare ori când de noaptea, rana lor aparent închisă se redeschidea fără veste și treziți brusc, ei își atunci cu un fel de neatenție imaginile zgândărite ale rănii, regăsind într-o străfulgerare suferința lor deodată împrospătată și împreună cu ea tipul răvășit al iubirii lor. Dimineața reveneau la flagel, adică la rutină. Dar cu cine, se va spune, semănau acești despărțiți? E bine, simplu, nu se semănau cu nimic sau, dacă preferați, semănau cu toată lumea, aveau o înfățișare cu totul generală, Împărtășeau placiditatea și agitația puierii la cetății. Pierdeau aparențele simțului critic, dobândind în același timp aparențele stăpânirii de sine. puteai să-i vezi, de pildă, pe cei mai inteligenți dintre ei, făcându-se a căuta ca toată lumea în ziare sau în emisiunile de radio motive să creadă într-un sfârșit rapid al ciumei și concepând aparent speranțe himerice sau le simțind temeri neîntemeiate la citirea unor considerații pe care un ziarist descrisese cam la întâmplare, căscând de plictiseală. În rest... Consumau bere sau își îngrijau bolnavii, le neveau sau se istoveau, clasau fișe sau ascultau discuri, fără să se deosebind vreun fel unii de alții. Cu alte cuvinte, ei nu mai alegeau nimic. Ciuma suprimase judecățile de valoare. Și asta se vedea după felul în care nimeni nu se mai ocupa de calitatea hainelor sau alimentelor pe care le cumpărau. Totul era acceptat în bloc. Se poate spune în încheiere că despărțiții nu mai aveau acel privilegiu ciudat care i-o crotise la început. pierduse egoismul iubirii și folosul pe care îl trăgeau din el. Cel puțin acum, situația era clară. Flagelul privea pe toată lumea. Noi toți, în mijlocul tunăturilor care se auzeau la porțile orașului, a ștampilelor care ne pecetluiau viața sau decesul, în mijlocul incendiilor și al fișelor, al teroarei și al formalităților, sortiți unei morți infame, dar trecute într-un registru, printre valurile de fum înspământătoare și clopoțelul liniștit al ambulanțelor, ne hrăneam cu aceeași pâine de exil, așteptând fără să știm aceeași revedere și aceeași pace răscolitoare. Iubirea noastră, fără îndoială, era mereu prezentă, dar era, pur și simplu, inutilizabilă, grade dus, inertă în noi, sterilă ca și crima sau condamnarea. Nu mai era decât o răbdare lipsită de viitor și o așteptare încăpățânată. Și din acest punct de vedere, atitudinea unora dintre concetățenii noștri te făcea să te gândești la acele lungi cozi în cele patru colțuri ale orașului, în fața prăvăliilor cu alimente. Era aceeași resemnare și aceeași răbdare trutnică, fără limite și în același timp fără iluzii. În ceea ce privește despărțirea, ar trebui numai înălțat acest sentiment la o scară de o mie de ori mai mare, căci era vorba atunci de o altă foame și care putea să devoreze totul. În orice caz, presupunând că ai vrea să ai o idee exactă a stării de spirit în care se găseau cei despărțiți din orașul nostru, a trebuit evocate din nou acele eterne sere aurite și încărcate de pulbere care cădeau peste cetatea fără arbori, în timp ce bărbați și femei se revărsau pe toate străzile. Căci lucru straniu, ceea ce urca atunci spre terasele încăsorite, în lipsa zgomotelor de vehicule și de mașini, care constituie de obicei tot specificul sonor al orașelor, nu era decât... O enormă rumoare surdă de pași și de voci înăbușite, dureroasă a meilor de tălpi, ritmată de șuieratul flagelului sub cerul apăsător. În fine, un târșit de picioare interminabil și înăbușitor, care umplea încetul cu încetul tot orașul și care, seară după seară, dădea încăpățânării oarbe, care în inimile noastre ținea loc atunci de dragoste, glasul ei cel mai adevărat și mai posomorât. Capitolul 4 În timpul lunilor septembrie și octombrie, ciuma ținu orașul încolocit sub ea. Fiindcă, ampomenit de târșitul picioarelor, mai multe sute de mii de oameni făcură încă acest lucru timp de săptămâni care nu se mai sfârșeau. Ceața, căldura și ploaia se succedară pe cer. Stoluri tăcute de sticleți și miere venind din sud trecură la mare înălțime, dar ocolită orașul ca și când simbolul evocat de Pandu Strania țepușă de lemn care se învârtea șuierând pe deasupra caselor, le ținea la distanță. La începutul lui octombrie, marea averse de ploaie măturară străzile și, în tot acest timp, nimic mai de seamă nu se produse în afară de acest enorm târșit de picioare. Riu și prietenii lui descoperirea atunci cât erau de obosiți. De fapt, oamenii formațiilor sanitare nu mai ajungeau să lichideze această oboseală. Doctorul Rieu își dădea seama de acest lucru, observând la prietenii lui și la el însuși progresele unei ciudate indiferențe. De pildă, acești oameni care până acum arătaseră un atât de viu interes pentru toate știrile care priveau ciuma, nu se mai preocupau deloc de așa ceva. Rambert, care fusese însărcinat provizoriu să conducă una din casele de carantină instalate de curând în hotelul unde locuia el, cunoștea perfect numărul celor pe care îi avea sub observație. Era la curent cu cele mai mici amănunte ale sistemului de evacuare imediată pe care îl organizase pentru acei care dădeau un mod subit semne de îmbolnăvire. Statistica efectelor serului asupra celor din carantină îi era gravată în memorie. Dar era incapabil să spună cifra săptămânală a victimelor ciumei. Nu știa realmente dacă ea era în creștere sau în scădere, iar el, în ciuda faptelor, păstra speranța unei evaziuni apropiate. de despre ceilalți, absorbiți zi și noapte de munca lor, nu citau ziarele și nu ascultau radioul. Și dacă li se anunța un rezultat, aveau aerul că îi interesează. Dar de fapt primeau acest rezultat cu acea indiferență distrată pe care o găsești la luptătorii marilor răzbaie, epuizați de eforturi, silindu-se numai să nu se abată de la îndeplinirea datoriei lor zilnice și nu mai sperând nici în atacul decisiv, nici în ziua armistițiului. Graun, care continua să efectueze calculele cerute de ciumă, ar fi fost cu siguranță incapabil să spună care erau rezultatele generale. Spre deosebire de Taru, de Rambert și de Rieu, în mod vizibil rezistenți la oboseală, sănătatea sa nu fusese niciodată bună. Ori el cumula funcția de auxiliar la primărie, de secretar la spitalul lui Rieu și mai avea și lucrarea lui nocturnă. Puteți să-l vezi astfel într-o continuă stare de epuizare, susținut de două sau trei idei fixe, cum ar fi aceea de a-și permite un concediu complet după ciumă, timp de o săptămână cel puțin, și de a munci atunci într-un fel care să-i dea rezultate pozitive, jos pălăria la ceea ce deja lucra. Era de asemenea cuprins de bruște îndoișări, și în aceste momente îi vorbea bucuros lui Rieu despre Jean. Se întreba unde putea fi chiar în acel moment. Și dacă citind searele, ea se gândea la el. Și tocmai cu el se pomeni Riu vorbind într-o zi despre propria lui soție, pe tonul cel mai banal ceea ce nu făcuse niciodată până atunci. Nesigur de creditul pe care trebuia să-l acordă telegramelor totdeauna liniștitoare ale soției lui, se hotărâse să telegrafieze medicului șef al sanatoriului unde ea se îngrija. În răspuns, primise știrea unei agravări a stării bolnavei și asigurarea că vor face totul pentru a opri progresele răului. Păstrase pentru sine vestea și nu și explica altfel decât prin oboseală faptul că putuse să o spună lui grău. Funcționarul, după ce îi vorbise de Jean, îl întrebase de soția lui și Rieu răspunsese. Știți, zisese Grom, asta se vindecă foarte bine acum. Și Rieu convenise zicând numai că despărțirea începea să fie lungă și că el ar fi ajutat-o poate pe soția lui să-și învingă boala, în timp ce acum ea trebuie că se simte foarte singură. Apoi tăcuse și nu mai răspunsese decât evaziv la întrebările lui Grom. Ceilalți erau în aceeași stare. Taru rezista mai bine, dar carnetele lui arată că, dacă totuși curiozitatea s-a nu scăzut în adâncime, i-a pierduse din diversitate. În timpul acestei întregi perioade, într-adevăr, el nu se interesa aparent decât de cotar. Seara la Rieu, unde se instalase până la urmă, de când hotelul fusese transformat în casă de carantină, abia dacă îi asculta pe grăun sau pe doctor când aceștia enunțau rezultatele el readucea imediat conversația asupra micilor mărunții și vieții oraneze, care, în general, îl preocupau. Cât despre Castel, în ziua în care venise la anunțe pe doctor că serul era gata și după ce hotărâsele să facă prima încercare asupra băiețelului domnului Oton, pe care tocmai l-a la spital și al cărui caz îi părea lui Rieu disperat, în timp ce acesta îi comunica bătrânului său prieten ultimele cifre statistice, își dădu seama că interlocutorul său Adormisea adânc în fundul fotoliului. Și înaintea acestui chip pe care de obicei un aer de blândețe și ironie așternea o expresie de veșnică tinerețe și care, brusc relaxat, un filișor de salivă alunecând prin buzele întredeschise deschise, lăsa să se vadă uzura și bătrâneța? Rie, simțit cum îi se urcă un nod în gât. mai resimțind asemenea slăbiciun, putea Rieu să-și dea seama că era obosit. Sensibilitatea lui scăpa de sub control. Ferecată în cea mai mare parte a timpului, împietrită și uscată, ea izbucna din când în când și îl lăsa pradă unor emoții pe care el nu mai era stăpân. Singura lui apărare era de a se refugia în această împietrire și de a strânge și mai mult acel nod încordat care se formase în el. Știa foarte bine că numai ăsta era felul potrivit de a continua. Pentru rest, nu-și făcea multe iluzii și oboseala îi le lua și pe acelea pe care încă le mai păstra. Fiindcă el știa că, pentru o perioadă al cărei termen nu îl întrezărea, Rolul lui nu mai era de a lecui Rolul lui era de a diagnostica Să descopere, să vadă, să descrie, să înregistreze Apoi să condamne Asta era sarcina lui Unele soții îl apucau de mână și urlau Domnule doctor, salvați-i viața Dar el nu venise acolo ca să salveze vieți El venise ca să ordone izolarea La ce folosea ura pe care o citea el atunci pe chipuri? N-aveți inimă? îi cineva într-o zi. Ba da, avea o inimă. Îi folosea ca să suporte cele 20 de ore pe zi în care vedea murind oameni care erau făcuți să trăiască. Îi folosea ca să o ia de la capăt în fiecare zi. De aici înainte, el avea exact atâta inimă cât îi trebuia pentru asta. Cum i-ar fi ajuns această inimă ca să salveze vieți? Nu, nu ajutoare distribuia el de-a lungul zilei, ci moriri. Asta nu putea să se numească o meserie de om, bineînțeles. Dar la urma urmei, cuioare din această mulțime terorizată și decimată i se îngăduia să-și exercite meseria de om. Tot era bine că avea parte de oboseală. Dacă eu ar fi fost mai odihnit, acest miros de moarte răspândit peste tot ar fi putut să-l facă sentimental. Dar când n-ai dormit decât patru ore, nu ești sentimental. Vezi lucrurile așa cum sunt adică le vezi conform dreptății, hidoasă și derizorii dreptate, Iar ceilalți, cei condamnați, simțeau și ei același lucru. Înainte de ciumă, îl primeau ca pe un salvator. El avea să aranjeze totul cu trei pilule și o seringă și strângeau brațul conducându-l de-a lungul culoarelor. Era amăgulitor, dar dios. Acum din potrivă. Se prezenta cu soldați și trebuiau lovituri cu patul puști ca familia să se hotărască să deschidă. Ei ar fi vrut să-l ia cu ei și să ia cu ei în mormânt întreaga omenire. Și era, vai, foarte adevărat că oamenii nu se puteau lipsi unii de alții, că el era la fel de lipsit de mijloace ca și acești norociți și că avea dreptul la aceeași cu tremurare de milă pe care o simțea crescând în el când îi părăsea. Cel puțin acestea erau gândurile care îl frământau pe doctorul Rieu, odată cu cele care priveau starea lui de exilat în timpul acestor interminabile săptămâni. Și acestea erau și gândurile pe care le putea citi pe fețele prietenilor săi. Dar cel mai primejdeos efect al istovirii care îi cuprindea puțin câte puțin pe toți cei care continuau această luptă împotriva flagelului, nu consta în indiferența față de evenimentele exterioare și de emoțiile celorlalți ci în neglijența în voia căreia se lăsau, căci aveau atunci tendința de a evita toate gesturile care nu erau strict folositoare și care li se păreau întotdeauna mai presus de puterile lor. Și astfel ajunseră acești oameni să neglijeze din ce în ce mai des regulile de igienă pe care ei înșiși le instituiseră, să uită unele dintre numeroasele dezinfectări pe care trebuiau să le practice asupra lor înșiși, să alerge uneori fără a fi apărați, împotriva contagiunii, la bolnave atinși de ciumă pulmonară, din pricină că, preveniți în ultimul moment că trebuie să se ducă în case infectate, li se păruse din capul locului istovitor să se mai întoarcă în vreunul din punctele sanitare unde să-și facă instilațiile necesare. Asta era adevărata că căci atunci lupta însă și împotriva ciumei îi făcea cei mai vulnerabili în fața ei. Ei mizau în cele din urmă pe hazard și hazardul nu e al nimănui. Exista totuși în oraș un om care nu părea nici istovit și nici descurajat, și care întruchipa imagina vie a satisfacției. Era cotar. El continua să stea deoparte, păstând în același timp relațiile cu ceilalți. Dar el se oprise asupra lui Taru, pe care îl vedea pe cât de des îi permitea munca acestuia, pe de o parte din pricină că Taru era bine informată asupra cazului lui, și pe de altă parte, pentru că acesta știa să-l primească pe micul rentier cu o cordialitate neschimbată. Era un veșnic miracol. Dar Taru, în ciuda muncii grele pe care o depunea, rămânea tot binevoitor și atent. Chiar atunci când în unele seri era zdrobit de oboseală, îl revenea a doua zi cu forțe proaspete. Cu asta, îi spusese Cotar lui Rambert, se poate sta de vorbă, e un om, te înțelege întotdeauna. Iată de ce notele lui Taru în această perioadă converg încet, încet spre persoana lui Cotar. Taru a încercat să dea un tablou al real și reflecțiilor lui Cotar așa cum erau destăinuite de câte acesta din urmă sau așa cum le interpreta el Sub rubrica Raporturile lui Cotar cu Ciuma acest tablou ocupă câteva pagini din carnet și narratorul crede că este util să facă aici o expunere sumară asupra lor Opinia generală a lui Taru asupra micului rentier se rezumă la această judecată Este un personaj care crește capătă importanță Aparent, de altfel, creștea într-o bună dispoziție. Cotar nu era nemulțumit de întorsătura pe care o luau evenimentele. El exprima uneori față de Taru fondul gândirii sale prin remarci de acest gen. Desigur, nu e mai bine, dar cel puțin toată lumea e în aceeași oală. Bineînțeles, adăugat Taru, este amenințat ca și ceilalți, dar tocmai asta e că e amenințat împreună cu ceilalți și apoi sunt sigur că nu se gândește în mod serios că ar putea să fie atins de ciumă. Are aerul că trăiește cu această idee, nu atât de prostească de altfel, că un om în prada unei boli grave sau unei temeri adânci este prin însuși acest fapt scutit de toate celelalte boli sau temeri. Ați observat, mi-a spus el, că bolile nu pot fi cumulate. Să presupunem că aveți o boală gravă sau nevindecabilă, un cancer serios sau o tuberculoză țapănă. Nu să vă îmbolnăviți niciodată de ciumă sau de tifos. E imposibil. De altfel, asta e valabil și mai departe, deoarece n-am văzut niciodată un canceros murind într-un accident de automobil. Adevărată sau greșită, această idee îi creează lui Cotar o foarte bună dispoziție. Singurul lucru pe care nu-l dorește este să fie despărțit de ceilalți. Preferă să fie asediat împreună cu toți ceilalți decât prizonier de unul singur. Că ține ciuma nu mai poate fi vorba de anchete, de dosare secrete, de fișe, de instrucții juridice, misterioase, dar arestări iminente. Propriu zis, nu mai există poliție, crime vechi sau noi nu mai există. Nu mai există nici vinovați, există numai condamnați care așteaptă cea mai arbitrară dintre grațieri și printre ei polițiștii înșiși. Astfel, Cotar, și tot conform interpretării lui Taru, era îndreptățit să privească simptomele de angoasă și de pe care le prezentau concetătenii noștri, cu acea satisfacție indulgentă și înțelegătoare, care se putea exprima cam așa. Dați-i înainte! Eu am trecut prin asta înaintea voastră." De deci ce am spus că singurul mod de a nu fi despărți de ceilalți este la urma urmei de a avea o conștiință curată. M-a privit răutăcios și mi-a spus. Atunci, dacă e o iei așa, nimeni nu este niciodată cu nimeni." Și apoi... Puteți să mă credeți, vă spun eu. Singurul mod de a uni pe oameni rămâne tot acela de a le trimite ciuma. Ia uitați-vă în jur." Și într-adevăr, înțeleg foarte bine ce vrea să spună și cât de confortabile trebuie să-i separă lui viața în aceste zile." Cum să nu recunoască el propriile lui reacții când trece pe lângă ele?" Tentativa pe care fiecare o face de a avea pe toată lumea de partea lui, voința cu care se dau uneori informațiile necesare unui trecător rătăcit," și rău a dispoziție care îi se arată alteori, năvala oamenilor spre restaurantele de lux, satisfacția lor de a se afla acolo și de a sta mai mult în ele, afluința dezordonată cu care fac coadă în fiecare zi la cinema, cu care umplu toate seriile de spectacol și chiar dancing-urile, afluința care se întinde ca o revărsare de apă deslănțuită în toate locurile publice, darea înapoi dinaintea oricărei atingeri, dorința de căldură umană care împinge totuși oamenii unii spre alții, trup lângă trup, Bărbat lângă femeie. Cotar a cunoscut toate acestea înaintea lor, evident, în afară de femei, fiindcă așa cum arăta el... Și eu presupun că atunci când s-a simțit pe punctul de a vizita anumite fete, s-a obținut ca să nu-și facă un nume prost, care ar fi putut apoi să-i dăuneze. Într-un cuvânt, ciumai priește. Dintr-un om singuratic și care nu voia să fie singuratic, ea face un complice... Căci, în mod vizibil, el e un complice și încă un complice care se delectează. E complice la tot ce vede, la superstiții, la spaimele nemotivate, la susceptibilitățile acestor suflete în alarmă, la mania lor de a dori să discute cât mai puțin posibil despre ciumă și de a nu înceta totodată să discute. La ieșirea lor din minți și la paloarea lor la cea mai mică durere de cap de când știau că boala începe prin cefalee și la sensibilitatea lor iritată, susceptibilă, schimbătoare, în fine care transformă în jignire o simplă scăpare și care se măhânește de pierderea unui nasture la pantalon. Îi se întâmpla adesea lui Taru să seara cu cotar. El povestea apoi în carnetele sale cum se pierdeau în mulțime întunecată din ceasurile a murgului sau ale nopții, umăr lângă umăr, scufundându-se ca într-o masă albă și neagră, în care, din loc în loc, o lampă aruncă rare sclipiri și, însoțind turma umană, spre plăcerile fierbinți care o apărau împotriva frigului ciumei. Ceea ce ar cu câteva luni mai înainte, căuta în locurile publice, luxul și viața largă, acel ceva la care visa fără să poată să și-l satisfacă, adică plăcerea neînfrânată, se dea acum la ea un popor întreg. Deși prețul oricărui lucru urca fără încetare, niciodată nu se cheltuiseră atâția bani, și în vreme ce strictul necesar lipsa celor mai mulți, nici când nu fusese mai bine risipit prisosul. Se vedeau înmulțindu-se toate formele vesele ale unei trândăvii care nu era de fapt decât șomaj. Taru și Cotar urmăreau câteodată timp de minute întregi una din acele perei de îndrăgostiți, care mai înainte se străduiau să ascundă ceea cei și care în prezent, lipiți unul de altul, mergeau cu încăpățânare prin oraș fără să vadă mulțimea care îi înconjura, cu lipsa de atenție puțin fixă pe care o dau marile pasiuni. Cotar se așa. Ai naibii," zicea el. Și vorbea tare. Se simțea în largul lui, în mijlocul febrei colective, a baxișurilor regești care zângăneau în jur și a intrigilor care se nodau înaintea ochilor lor. Totodată Taru s-o că nu încăpea multă răutate în atitudinea lui Cotar. Acel, am trecut prin asta înaintea lor, marca mai multă nefericire decât triunf. Cred," zicea Taru, că începe să țină la acești oameni închiși între cerul și zidurile orașului lor. De exemplu, el le-ar explica bucuros dacă ar putea o face, că lucrurile nu sunt atât de cumplite pe cât par. Îi auziți?" zicea el. După ce mă o să facă aia, o să dragă aia la altă." Își o trăiesc existența în loc să stea liniștiți și nici măcar nu-și dau seama de avantajele pe care le au. Oare eu puteam să zic, după arestarea mea o să fac aia?" Arestarea e un început și nu un sfârșit. În timp ce ciuma... Vreți să știți părerea mea? Sunt nenorociți pentru că nu se destind, nu se lasă în voia momentului. Și eu știu ce spun. El știe într-adevăr ce spune, adăugat Aru. El judecă la adevărata lor valoare contradicțiile locuitorilor oranului, care în timp ce simt în mod adânc nevoia căldurii umane care se apropie... Nu pot totuși să-i se lase în voie din pricina neîncrederii care îi pe unii de alții. Se știe prea bine că nu poți să ai încredere în vecin, că el e în stare să-ți dea ciuma fără să știi și să profite de lăsarea ta ca să te infecteze. Când ți-ai petrecut timpul în felul lui cotar, văzând denunțător posibil printre toți cei cărora totuși le căutai tovărășia, poți să înțelegi acest sentiment. Înțelegi foarte bine durerea oamenilor care trăiesc cu ideea că flagelul, poate de la o zi la alta, se le pune mâna pe umăr și, că se pregătește, poate să-și facă în momentul în care ei se bucură de a fi încă sănătoși și zdraveni. Pe cât e cu putință, Cotar se simte bine în mijlocul terorii, dar pentru că a simțit toate acestea înaintea lor, eu cred că el nu poate să resimtă în întregime împreună cu ei cruzimea acestei incertitudini. Într-un cuvânt, cu noi, care nu suntem încă morți de ciumă, el simte foarte bine că libertatea și viața sunt în fiecare zi în ajun de a fi distruse dar pentru că el însuși a trăit în teroare, el găsește normal ca și ceilalți să o cunoască la rândul lor. Mai exact, teroarea îi se pare acum mai puțin grade dus în spinare decât dacă ar fi cu totul singur. Tocmai aici n-are el dreptate și e mai greu de înțeles decât alții, dar la urma urmei, tocmai pentru asta merită el mai mult decât alții să încerci să-l înțelegi. În sfârșit, paginile lui Taru se termină cu o povestire care ilustrează această conștiință ciudată la care ajungeau în același timp și Cotar, și ciumații. Această povestire redă oarecum atmosfera grea a acestei epoci și de aceea povestitorului acordă importanță. Se dusese la opera municipală unde se cânta Orfeu și Euridice. Cotar limitase invitase pe Taru. Era vorba de o trupă care venise primăvara la începutul ciumei să dea reprezentații în orașul nostru. Blocată de epidemie, această trupă se văzuse constrânsă după un acord cu opera noastră să-și rea spectacolul odată pe săptămână. Astfel, de luni de zile, în fiecare vineri, teatrul nostru municipal răsuna de vaitele melodioase ale lui Orfeu și de chemările neputincioase ale Euridicei. Totuși, acest spectacol continua să se bucure de favoarea publicului nostru și aducea mereu în casări bune. Instalați pe locurile cele mai scumpe, Cotar și Taru domină un parter aglomerat până la refuz de cei mai eleganți dintre concetățenii noștri. Cei care soseau de o se au, se stă vizibil să nu-și rateze efectul apariției lor în sală. La lămina orbitoare din fața cortinei, în timp ce orchestra și acorda discret instrumentele, siluetele se detașau cu precizie, treceau dintr-un rând în altul, se înclinau cu grație. În murmurul de voce al unei conversații alese, oamenii își reluau siguranța de sine care le lipsa cu câteva ceasuri mai înainte pe străzile negre ale orașului. Fracul alunga ciuma. În timpul întregului prim act, Orfeu se văita cu ușurință. Câteva femei întunici comentară cu grație nefericirea lui și iubirea fu cântată în mici Sala reacționă cu suplețire discretă. Abia dacă se observă că Orfeu introducea în aria lui din actul al doilea tremurături care nu figurau în text și îi cerea cu un ușor exces de patetism stăpânului infernului să se lase înduioșa de vaetele sale. Anume gestul sacadate care îi scăpara apărură celor mai pricepuți Dept un efect de stilizare care se a adăugat și el la interpretarea cântărețului. Ciuma. Pista nouă. Trebuie să vină marele duet al lui Orfeu și Euridice din actul al treilea. Era momentul în care Euridice scăpa amantului ei, pentru ca o anume surpriză să apară printre spectatori. Și ca și când cântărețul n-ar fi așteptat decât această mișcare în sală, sau și mai exact încă, ca și când rumoarea care venea de la parter a fi confirmat ceea ce simțea, el ales acest moment ca să înainteze spre rampă într-un fel grotesc, cu brațele și picioarele îndepărtate în costumul său antic și să se prăbușească în mijlocul decorului păstoresc, care nu încetase niciodată să fie anacronic, dar care în ochii spectatorilor deveni anacronic abia acum și într-un fel cumplit. Căci în aceeași clipă, orchestra se opri. Cei de la parte se ridicară și începură să părăsească încet sala, mai întâi în liniște, așa cum se iese dintr-o biserică după slujbă sau dintr-o cameră mortoare după o vizită, femeile strângându-și ușor și ieșind cu capul plecat, bărbații conducându-le și ținându-le de cot, ferindu-le să se lovească de strapontine. În Dar încetul cu încetul mișcarea se precipită, șoaptele devenire exclamații și mulțimea, începuse să curgă spre ieșiri și se îngrămădin în fața lor, ca să sfârșească prin a se înghionti între uși țipând. Cotar și Taru, care doar se ridica stăteau singuri în fața uneia dintre imaginile a ceea ce era viața lor de atunci. Ciuma pe scenă, sub înfățișarea unui actor dezarticulat și în sală, tot luxul devenit inutil, sub formă de evantai tate și de dantele atârnând pe roșul fotolilor. În timpul primelor zile ale lunii septembrie, Rambert lucrase sărguincios alături de Rieu. El ceruse numai o învoire de o zi când trebuia să se întâlnescă cu Gonzalez și cu cei doi tineri în fața liceului de băieți. În ziua aceea, la amiază, Gonzalez și ziaristul îi văzură sosim pe cei doi foarte veseli. Ei ziseră că n-a în rănoroc data trecută, dar că se așteptaseră la asta. În orice caz, nu mai era săptămâna lor de gardă. Trebuiau să aibă răbdare până în săptămâna care vine. O vor lua atunci de la cap. Rambert zise că ăsta era cuvântul. Gonzales propuse deci o întâlnire pentru luna viitoare, dar de data asta Rambert va fi instalat la Marcel și lui. O să ne fixăm o întâlnire, tu și cu mine. Dacă eu nu vin, o să te duci direct la ei. O să-ți explicăm unde stau. Dar Marcel sau lui zise în clipa aceea că cel mai simplu era să-l conducă pe amic imediat. Dacă nu e pretențios, se găsește mâncare pentru toți patru. Și în felul ăsta, el o să-și dea seama... Gonzales zise că asta era o idee foarte bună și coborâră spre port. Marcel și lui locuiau la marginea cartierului marinei aproape de porțile care se deschideau spre cornișă. Era o casă mică, spaniolă, cu ziduri groase, cu obloane de lemn vopsite, cu goale și umbroase. Avea o orez pe care îl servim, mama tinerilor, o bătrână spaniolă suruzătoare și plină de riduri. Gonzales se miră, fiindcă orezul lipsa deja în oraș. Se poate face rost la porți, zise Marcel. Rambert mânca și bea și Gonzalez zise că era un adevărat prieten, în timp ce ziaristul se gândea numai la săptămâna pe care trebuia să o mai rabde. De fapt, a avut două săptămâni de așteptat, fiindcă numărul zilelor de gardă fur ridicat la 15 ca să se reducă efectivul echipelor. Și în timpul acestor 15 zile, Rambert munci fără să se menajeze, neîntrerupt, oarecum nebunește, din zori până noaptea se culca târziu și dormea buștean. Trecerea bruscă de la lipsa de ocupație la această muncă istovitoare îl lăsa aproape fără visuri și fără puteri. Vorbea puțin de evaziunea lui apropiată. Un singur fapt de reținut. La capătul unei săptămâni, el mărturisi doctorului că pentru întâia oară, în noaptea precedentă, se îmbătase. Ieșind din bar, avuzese deodată impresia că ganglionii lui se îngroșaseră și că brațele îi se mișcau greu la subsori. Se gândise că l-a lovit ciuma și singura reacție pe care o a avut atunci și despre care-i conveni cu Rieu că nu era la locul ei, a fost să alerge pe partea de sus a orașului și de acolo, de pe un mic loc de unde tot nu dădea de mare, dar de unde se vedea ceva mai mult cer, el o chemă pe soția lui cu un strigăt puternic de deasupra zidurilor orașului. Întors acasă și descoperind pe corpul lui niciun semn de boală, nu se simțise prea mândru de această criză bruscă. Rieu zise că înțelegea foarte bine că poți reacționa așa. În orice caz, zise el, ți se poate întâmpla să o dorești. Domnul Otong mi-a vorbit de dumneata azi dimineață, eu deodată în clipa în care Rambert îl părăsea. M-a întrebat dacă te cunosc. Sfătuiți-l, mi-a zis el, să nu frecventeze mediile de contrabandiști. Bate la ochi. Asta ce vrea să însemne? Asta vrea să însemne că trebuie să te grăbești. Mulțumesc, zise Rambert strângându-i mâna doctorului. La ușă, deodată, se întoarse. Rieu băgăde seama că, pentru prima oară de la începutul ciumei, el suradea. De ce oare nu mă împiedicați să plec? Aveți cum? Rieu dădu din cap cu gestul său obișnuit și zise că asta era treaba lui Rambert, că acesta din urma se fericirea și că el, Rieu, nu avea argumente pe care să-i le opună. Se simțea incapabil să judece ce era bine sau ce era rău în această istorie. Atunci de ce îmi spuneți să mă grăbesc în aceste condiții? Rie surise la rândul său. Poate pentru că doresc și eu să fac ceva pentru fericire. A doua zi nu mai vorbire despre nimic, dar lucrarea împreună. Săptămâna următoare, Rambert se instalase în sfârșit în mica locuință spaniolă. Îi făcuseră un pat în odaia comună. Cum tinerii nu se întorceau la masă și cum îl să răsăiasă cât mai puțin posibil, trăia acolo singur cea mai mare parte a timpului său sau făcea conversație cu bătrâna mamă. Era o femeie uscată și activă, îmbrăcată în negru, cu tipul maroniu și plin de crețuri și părul alb și foarte curat. Tăcută, ea zâmbea numai cu toată privirea când se uită la Rambert. Alteori ori îl întreba dacă nu era frică să aducă ciuma soției lui. El era de acord că riscul acesta exista, dar că, în definitiv, această șansă era minimă, în timp ce, rămânând în oraș, ei riscau să fie despărțiți pentru totdeauna. E drăguță? Zicea bătrâna zâmbind. Foarte drăguță. Frumoasă? Cred. A, zicea bătrâna. de ea. Rambert se gândea. Fără îndoială că pentru asta. Dar era imposibil să fie numai pentru asta. Nu credeți în Dumnezeu? zise bătrâna care se ducea în fiecare dimineață la liturghie. Ramber recunoscu că nu, iar bătrâna spuse din nou că asta era prin urmare pricina. Trebuie să o revedeți, aveți dreptate. Dacă nu, ce va rămâne? Restul timpului Rambert se învârtea între cele patru ziduri goale și văruite, mângând evantaile agățate pe pereți sau numărând ciucurii de lână care împodobeau fața de masă. Seara tinerii se întorceau acasă. Nu vorbeau mult, sau dacă vorbeau, o făceau numai ca să spună că nu era încă momentul. După masă, Marcel cânta din chitară și beau toți lichior mirosind a Anason. Rambert avea aerul că reflectează. Miercuri, Marcel se întoarse spunând. E pentru mine seară la miezul nopții. Fii gata! Din cei doi oameni cu care păzea postul, unul era atins de ciumă și celălalt, care împărțea de obicei camera cu primul, era pus sub observație. Astfel, tine două sau trei zile, Marcel și lui vor fi singuri. În cursul nopții, ei or să aranjeze ultimele amănunte. A doua zi lucrul va fi posibil. Ramber mulțumi. Sunteți mulțumit?" întrebă bătrâna. El zise da, dar se gândea la altceva. A doua zi, sub un cer încărcat, căldura era umedă și năbușitoare. Știrile despre ciumă erau orele, Bătrâna spaniolă își păstra totuși seninătatea. Lumea e plină de păcate, zicea ea, așa că ce să-i faci? Ca și Marcel și lui, Rambert era gol până la brâu, dar așa gol cum era, sudoarea îi curgea pe spinare și pe piept. În penumbra casei coblanele trase, asta le dădea o culoare brună și lucioasă. Rambert se plimba în jurul camerei fără să spună nimic. Într-un fel neașteptat, pe la orele patru după amiază, el se că și anunță că ieșa. Fii atent, zise Marcel. E pentru miezul nopții, totul i-a aranjat. Rambert se duse acasă la doctor. Mama lui Riu îi spuse lui Rambert că îl poate găsi la spitalul din partea de sus a orașului. Înaintea postului de pază, aceeași mulțime se învârtea mereu în jurul ei însăși. Circulați, zicea un sergent. Doctorul făcea incizia ganglionilor unui bolnav pe care două infirmiere din două părți ale patului îl țineau răstignit. Când se ridică, doctorul depuse instrumentele pe platoul pe care un ajutor îl întinse și rămase o clipă nemișcat, uitându-se la omul pe care tocmai îl pansau. Ce mai e nou? îi el lui Taru care se apropia. Panu acceptă să nu-l pe Rambert la casa carantină. Ne-a mai ajutat el mult și până acum. Rămâne ca echipa a treia de teren să se regrupeze fără Rambert. Rie aprobă din cap. Castel a terminat primele preparate. Propune o încercare. A, zise Rie. asta e bine. În fine, e aici Rambert. Rieu se răsucit pe deasupra măștii, ochii săi se micșora răzărindu pe gazetar. Ce faci dumneata aici?" zise el. Ar trebui să fie în altă parte." Taru zise că plecarea e în seara asta pe la miezul nopții și Rambert adăugă. În principiu." De fiecare dată când unul din ei vorbea, masca hidrofilă se umfla și se umezea în dreptul gurii. Asta dădea conversației ceva ireal, ca un dialog între statui. Aș vrea să vă vorbesc," zise Rambert. O să ieșim împreună, dacă vrei. Așteaptă-mă în biroul lui Taru." Câtva timp după aceea, Rambert și Rie se instalau pe banca din spatea mașinii doctorului. Taru conducea. Nu se mai găsește benzină," zise acesta demarând. Mâine mergem pe jos." Doctore," zise Rambert, Nu plec și vreau să rămân cu dumneavoastră." Taru nu se clinti. Continua să conducă. Rieu părea incapabil să se smulgă din oboseala lui. Și ea, zise el cu o voce înăbușită. Rambert zise că s-a mai gândit, că el continua să creadă ceea ce credea, dar dacă ar pleca, i-ar fi rușine, asta l-ar stingherie în iubirea lui pentru aceea pe care o lăsase. Dar Rieu se îndreptă și zise cu o voce fermă că asta e o tâmpenie și că nu e o rușine să prefer fericirea. Da," zise Rambert, dar poate să-ți fie rușine să fii fericit singur." Taru, care tăcuse până atunci, fără să se întoarcă spre ei, zise că dacă Rambert voia să împărtășească nenorocirea oamenilor, nu să mai aibă niciodată timp pentru fericire. Trebuia să aleagă. Nu e asta," zise Rambert. Am crezut odăuna că sunt străin de acest oraș și că n-am nicio legătură cu dumneavoastră. Dar acum când am văzut ce am văzut, știu că sunt de aici." indiferent dacă vreau sau nu. Povestea asta ne privește pe toți. Nimeni nu răspunse și Rambert părut să-și răbdarea. O știți de altfel foarte bine. Altfel ce căutați în acest spital? Prin urmare dumneavoastră ați ales și ați renunțat la fericire? Taru și el tot nu răspunseră, Tăcerea dură multă vreme până se apropiară de casa doctorului. Și din nou Rambert pus întrebarea sa ultimă Cu și mai mare tărie Și singur Rieu se răsuci spre el Se ridică făcând un efort Iartă-mă Rambert Zise el Dar nu știu Rămâi cu noi din moment ce o dorești O deviere bruscă a mașinii Lă să tacă Apoi reluă uitându-se drept înaintea lui Nimic pe lume nu merită să te facă Să renunți la ceea ce iubești Și totuși am renunțat și eu, fără să știu pentru ce. Recăzu încet pe perna sa. E un fapt, atâta tot," zise el cu oboseală. să ne înregistrăm și să tragem consecințele." Ce consecințe?" întrebă Amber. A, zise el. nu se poate în același timp să vindeci și să știi. Deci să vindecăm cât mai repede posibil. E lucrul cel mai grapnic." La miezul nopții, Taru și Rieu îi trasau lui Rambert planul cartierului pe care îl însărcinau să-l cerceteze, când Taru se uită la ceas. Ridicând fruntea, întâlni privirea lui Rambert. I-ați prevenit? Ziaristul își feri privirea. Trimisesem un bilet, zise el cu trudă, înainte să vin să vă văd. În ultimele zile ale lui Octombrie, fă încercat serul lui Castel. Practic, acest ser era ultima speranța lui Rie. În... în cazul unui nou eșec, doctorul era convins că orașul va cădea pradă capricilor maladiei, fie că epidemia și-ar pelungi încă acțiunea timp de luni întregi, fie că s-ar hotărâ să se oprească fără pricină. Chiar în ajunul zilei în care Castel veni să-l viziteze pe Rieu, fiul domnului Oton se îmbolnăvise și toată familia trebise să intre în carantină. Mama, care ieșise cu puțin înainte, se văzut decisulată pentru a doua oară. Respectând instrucțiunile, judecătorul îl chemă pe doctorul Rieu în data ce recunoscu pe corpul copilului semnele bolii. Când Rieu sosi, tatăl și mama stăteau în picioare la marginea patului. Fetița fusese îndepărtată. Copilul era în perioada de toropire și se lăsă examinat fără să se plângă. Când doctorul ridică frunta, întâlni privirea judecătorului și în spatele lui fața palida a mamei, care își pusese o batistă la gură și urmărea gesturile doctorului cu ochii larg deschiși. Asta e? nu e așa?" zise judecătorul cu un glas rece. Da," răspunse Rieu privind din nou copilul. Ochii mamei crescură, dar ea continua să nu zică nimic. Judecătorul tăcea și el, apoi zise pe un tur mai coborât. Ei bine, doctore, trebuie să facem ceea ce e prescris." Riu se ferea să privească pe mamă care își ținea mereu Batista la gură. Are să meargă repede, zise el ezitând, dacă aș putea să telefonez. Domnul Otun zise că o să arate unde e telefonul, dar doctorul se întoarse spre femeie. Sunt dezolat. Trebuie să pregătiți câteva lucruri. Știți despre ce e vorba. Domna Oton păru încremenită. Se uita în pământ. Da, zise ea dând din cap. O să pregătesc. Înainte de a-i părăsi, Riu nu se putea împiedica în să întrebe dacă n-au nevoie de ceva. Femeia îl privea mereu în tăcere, dar judecătorul își feri de asta dată privirea. Nu," zise el. Apoi înghiții. Dar salvați-mi copilul." Carantina, care la început nu era decât o simplă formalitate, fusese organizată de Riu și Rambert într-un mod foarte strict. În special, ei... Ceruseră ca membrii aceleiași familii să fie totdeauna izolați unii de alții. Dacă unul din membrii familiei fusese contaminat fără să știe, nu trebuiau înmulțite ocaziile favorabile maladiei. Rieu explica aceste considerente judecătorului care le găsi bune. Cu, Cu toate acestea, soția lui și el se privire într-un astfel de mod încât doctorul simți până la ce punct această despărțire îi lăsa descumpăniți. Doamna Oton și fetița ei putură să fie trimise la hotelul de carantină condus de Rambert, dar pentru judecătorul de instrucție nu mai era loc decât în tabăra de izolare pe care prefectura tocmai o organiza pe stadionul municipal cu ajutorul corturilor împrumutate de serviciul drumurilor publice. eu se scuză, dar domnul Oton zise că există o regulă pentru toată lumea și că era drept să se supună. Cât despre copil, el fu transportat la spitalul auxiliar într-o veche sală de clasă în care fusese instalate zece paturi. Cam după 20 de ceasuri, riu consideră cazul său disperat. Micul corp se lăsa devorat de infecție fără nicio reacție. Foarte mici ganglion dureroși, dar abea formați, blocau articulațiile membrelor sale fragile. Era dinainte vins. De aceea avuri eu ideea să încerce pe el serului castel. În acea seară, după masă, îi făcură lunga inoculare, fără să obțină o singură reacție din partea copilului. A doua zi în zori, tot se adunare lângă băiat ca să-și dea seama de cum decurgea această experiență hotărătoare. Copilul ieșit din la sa, se răsucea convulsiv în așternuturi. Doctorul, Castel și Taru stăteau lângă el de la orele patul dimineața, urmărind pas cu pas progresele sau opririle bolii. La capătul patului se vedea puțin curbată silueta a lui Taru. La picioarele patului, șezând lângă rie, care sta în picioare, Castel cita o veche lucrare, arătând după toate aparențele, liniștit. Încetul cu încetul, pe măsură ce se făcea ziua, în vechea sală de școală sau sau ceilalți. Panlu, mai întâi, care își găsi loc în partea cealaltă a apatului, opusă lui Taru și se sprijini de perete. O expresie dureroasă se citea pe chipul său și obosea la tuturor acestor zile în care se expusese direct ei, să pase riduri pe fruntea sa congestionată. Sosii apoi, grăun. Era ora șapte și funcționarul se scuză că era cu sufletul la gură. Nu avea să rămână decât o clipă. Poate se știa deja ceva precis. Fără să scoată un cuvânt, Riu îi arătă copilul care cu ochii închiși și cu chipul descompus, cu dinții strânși la limita puterilor, cu trupul nemișcat, își întorcea mereu capul la dreapta și la stânga, pe surul de pernă fără cearșaf. Când în sfârșit se destul destulă lumină pentru ca în fundul sălii pe tabla școlărească rămasă acolo să se poată distinge urmele unor vechi formule algebrice, sosirea o El se rezemă cu spatele de patul vecin și scoase un pachet de țigări, dar după ce văzut copilul, băgă la loc pachetul în buzunar. Castel, tot pe scaun, se uită la riei pe deasupra ochelarilor. Aveți știri despre tată? Nu, zise Rieu. Este în tabăra de izolare." Doctorul strângea cu putere bara patului în care gemea copilul. Nu părăsea din priviri micul bolnav care se înțepeni brusc și cu dinții din nou strânși se scobi puțin la nivelul taliei, îndepărtându-și încet brațele și picioarele. Dinspre micul corp, gol sub cuvertura militară, urca un miros de lână și de sudoare acră. Copilul se destinse încetul cu încetul și readuse brațele și picioarele spre centrul patului și, mereu orb și mut, păru să respire mai iute. Rie întâlni privirea lui Taru, care întoarse ochii. Văzuseră deja copii morind, de vreme ce teroarea de luni de zile nu alegea, dar niciodată nu urmăriseră suferința lor minut cu minut, cum o făceau de azi dimineață. Și, bineînțeles, chinul pe care le îndurau acești inocenți nu încetase niciodată să li separă ceea ce era el în realitate, adică un lucru scandalos. Dar până atunci cel puțin, ei se scandalizau oarecum la un mod abstract, pentru că ei nu priviseră niciodată în față, atât de îndelungat, agonia unui inocent. Ca și cum ar fi fost mușcat de burtă, copilul tocmai se încovoia din nou cu un geamă subțire. El rămase astfel ghemuit timp de lungi clipe, zgâlțit de frisoane și de tremurături convulsive, ca și când plăpândele lui mădulare se încovoiau sub vântul furios al ciumei și părâiau sub suflul repetat al febrei. După ce vârtejul trecut el se destinse puțin, febra părut să se retragă și să-l părăsească cu răsuflarea ei tăiată pe un țărm umed și otrăvit, unde odihna seamănă deja cu moartea. Când valul arzător îl atinse din nou pentru a treia oară și îl săltă puțin, copilul, se chirci, se retrase în fundul patului cuprins de spaima flăcării care îl ardea și își agită înnebunit capul, azvârlind pătura. Lacrimi marți, de ninde suplapene inflamate, Începură să curgă pe echipul său plumburiu și, la capătul crizei, epuizat, crispându-și picioarele osoase și brațele, a căror carne se topise în 48 ore, copilul luă în patul pustit, o poză grotescă de crucificat. Taru se-a și cu mâna sa grea șterse micul chip înmuiat de lacrimi și de sudoare. De la un timp, castel își închisese cartea și se uita la bolnav. El începu o frază, dar ca să poată să o termine, fă obligat să tușească, pentru că vocea sa detună brusc. N-a avut o diminuare de dimineață, nu e așa, doctore? Riu zise că nu, dar copilul rezistă de mai mult timp decât e normal. Panlu, care se rezema ca prăbușit de zid, a zise atunci cu un glas înăbușit. Dacă trebuie să moară, atunci a suferit mai mult. Riu se întoarse brusc spre el și deschise gura să vorbească. Dar, tăcu, făcut un efort vizibil să se stăpânească, și reveni cu privirea asupra copilului. Lumina se mărea în sală. În celelalte cinci paturi, forme de corpuri se mișcau și gemeau, dar cu o discreție care părea convenită. Singurul care striga la celălalt capăt al sălii, scotea la intervale regulate mici exclamații, care păreau să exprime mai degrabă uimire decât durere. Se părea că, chiar pentru bolnavi, nu mai era spaima de la început. Era acum un soi de consimțire în felul lor de a suporta boala. Singur copilul se zbătea din toate puterile. Rie, care din timp în timp îi lua pulsul, fără necesitate de altfel și mai degrabă ca să iasă din nemișcarea neputincioasă în care se afla, simțea închizând ochii cum agitația aceasta se amesteca cu tumultul propriului său sânge. El se confunda atunci cu copilul condamnat la supliciu și încerca să-l susțină cu toată puterea sa încă intactă. Dar numai un minut reunite, pulsațiile inimilor lor se dezacordau. Copilul îi scăpa și efortul său se prăbușea în vid. El dădea atunci drumul încheieturii subțirea mâinii copilului și se întorcea la locul lui. De-a lungul pereților văruiți, lumina devenea din firie galbenă. O dimineață călduroasă începea să se facă simțită în spatele geamurilor. Grom abia fă auzit când plecă, zicând că o să revină. Toți așteptau. Copilul, cu ochii mereu închiși, părea că s-a liniștit puțin. Mâinile devenite ghiare, răciau încet marginile patului. Urcara apoi, zgăria răpătura aproape de genunchi și, deodată, copilul își îndoi picioarele, își genunchi genunchii în burtă și rămase nemișcat. El deschise atunci ochii pentru întâia oară și se uite la Rieu care stătea înaintea lui. În scobiturile feței lui împietrită acum ca într-un pământ ars, gura îi se deschise și, aproape imediat, scoase din ea un strigăt continuu pe care respirația abia l-anunța și care umplu deodată sala de un protest monoton, discordant și atât de puțin omenesc că părea să vină de la toți oamenii în același timp. Riu strânse din dinți și Taru se întoase cu spatele. Rambert se apropie de pat lângă castel, care închise cartea rămasă deschisă pe genunchi. Panlu se uită la această gură de copil pângărită de boală, plină de acest țipăt al tuturor vârstelor, și se lăsesă alunece în genunchi și toți de acolo, găsire firesc să-l audă zicând cu o voce puțin înăbușită, dar distinctă, în mijlocul vaetului fără nume care nu se oprea. Doamne, scapă acest copil!" Dar copilul continua să strige și, jur prejurul lui, bolnavii se agitară. de cărui exclamații nu încetaseră, de la celălalt capăt al încăperii, își înteții ritmul vaietului său până ce scoase și el un țipă de asemănător, în timp ce ceilalți gemeau din ce în ce mai tare. Un val de hohote de plâns se revărsă în sală, acoperind ruga lui Panlu, iar Rieu, agățat de para patului, Închise ochii, amețit de oboseală și dezgust. Când îi redeschise, deduc ochii alături de el, de taru. Trebuie să plec de aici," a zis Rieu. Nu pot să-i mai suport." Dar deodată ceilalți polnaftă cură. Doctorul își dădua atunci seama că strigătul copilului slăbise, că mai slăbea încă și că se oprise chiar. În Împrejurul lui, vaetele reîncepeau dar înăbușit, ca și un eco îndepărtat al acestei lupte care tocmai se sfârșise. Căci se sfârșise. Castel trecuse de cealaltă parte a patului și zise că s-a terminat. Cu gura deschisă, dar mută, curme cu de lacrimi pe obraz, copilul se odihnea în mijlocul păturilor în dezordine, devenit deodată mai mic. Panlu se apropie de pat și făcut gestul binecuvântării. Apoi, Așa adună poalele și ieși prin coridorul principal. Va trebui să luăm totul de la început?" îl întrebă taru pe castel. Bătrânul doctor dădu din cap. Poate," zise el cu un însurâ crispat. La urma urmei a rezistat destul de mult. Dar Rie părăsea sală deja, cu un pas atât de grăbit și cu un astfel de aer, ca atunci când trecu pe lângă Panluu, acesta întinse mâna să-l rețină. Doctore," îi zise el. Riu se întoarse fără să se oprească și îi aruncă cu violență. Cel puțin ăsta era nevinovat. O știți bine." Apoi se întoarse și trecând prin ușile sălii înaintea lui Pandu, ajunse la capătul curții școlii. Se așeză pe o bancă între niște mici arbori prăfuiți și șterse sudoarea care-i curgea în ochi. E venea încă să strige ca să desfacă în sfârșit nodul violent care îi strângea inima. Căldura cădea încet printre ramurile ficușilor. Cerul albastru al dimineții se acoperea repede de o albeață care făcea aerul și mai înăbușitor. Riu se lăsă în voie pe o bancă. Contempla ramurile, cerul, regăsindu-și încet respirația, alungându-și încetul cu încetul oboseala. De ce mi-ați vorbit cu atâta mânie?" zise o voce în spatele lui. Spectacolul era și pentru mine insuportabil. Rieu se întoase spre Panlu. E adevărat," zise el. Iertați-mă, dar oboseala te scoate din minți și sunt ori în acest oraș când nu mai simt decât revoltă." Înțeleg," murmură Panlu. E revoltător pentru că asta îndrece puterile noastre." dar poate că trebuie să iubim ceea ce nu putem să înțelegem. Arius se îndreptă dintr-o dată. Se uită la Panlu cu toată puterea și pasiunea de care era în stare și îi dădu din cap. Nu, părinte, zise el, am altă părere despre iubire și voi refuza până la moarte să iubesc această creațiune în care copiii sunt torturați. Pe fața lui Panlu trecu o umbră răvășită. A, doctore, făcut el cu tristețe. Acum m-am înțeles ce înseamnă harul." eu se lăsase din nou pe bancă. Din adâncul oboselii sale care-i reveni, răspunse și mai încet. Eu nu l-am, știu, dar nu vreau să discut asta cu dumneavoastră. Lucrăm împreună pentru ceva care ne reunește dincolo de blesteme și rugăciuni. Numai asta e important." Panu se așeză lângărie. Avea un aer mișcat. Da." Zise el. Da, dumneavoastră de asemenea acționați pentru mântuirea omului." Rie încercă să zâmbească. Mântuirea omului e un cuvânt prea mare pentru mine. Nu merg atât de departe. Ceea ce mă interesează este sănătatea lui înainte de toate." Panlu ezită. Doctore, zise el, dar să opri. Pe fruntea lui de asemenea a început să curgă și de sudoare." Murmură. La revedere! Şi ochii lui strălucire când se ridică. Era gata să plece când Rieu, care căzuse pe gânduri, se ridică de asemenea și făcu un pas spre el. Încă o dată, iertați-mă, zise el. Această ieșire nu să se mai repete. Pan îi întinse în mâna și îi zise cu tristețe. Și totuși nu v-am convins. Ce importanță are, zise Riu ce urăsc eu este moartea și durerea, știți bine, și vrând nevrând, le suferim și luptăm contra lor împreună. Riu reținea mâna preotului. Vedeți, zise el evitând să-l privească, nici măcar Dumnezeu nu poate acum să ne despartă. De când intrase în formațiile sanitare, Panlu nu părăsise spitalele și locurile unde ciuma putea fi întâlnită. El își alesese printre salvatori locul care îi se părea de datoria lui să fie al său, adică cel din tâi. Spectacolele morții nu îl lipsiseră. Și cu toate că în principiu era protejat de vaccin, grija de propria lui moarte nu-i rămase mai puțin străină. În aparență își păstrase totdeauna calmul. Dar începând din ziua aceasta, în care văzusem de aproape un copil murind, el păru schimbat. O tensiune în creștere se cita pe chipul său și în ziua în care zâmbind, el îi spuse lui Riu că pregătea un scurt tratat cu subiectul. Poate un preot să consulte un medic? Doctorul a avut impresia că era vorba de ceva mult mai serios decât părea să o spună Panlu. Cum doctorul își exprimă dorința să cunoască această lucrare, Panlu îl anunță că avea să țină o predică după liturghia pentru bărbați și că își va expune cu această ocazie cel puțin câteva din punctele sale de vedere. Aș vrea să veniți, domnule doctor. Subiectul o să vă intereseze." Părintele își ținu a doua sa predică pe o zi cuvânt mare. La vorbind, rândurile asistenței erau mai rare decât la prima predică. Acest gen de spectacol nu mai avea atracția noutății pentru concetățenii noștri. În împrejurările grele prin care trecea orașul nostru, însuși cuvântul noutate își pierduse sensul. De altfel, cea mai mare parte a oamenilor, atunci când nu fugeau cu totul de îndatoririle lor religioase, sau când nu le făceau să coincidă cu o viață personală profund imorală, înlocuiau practicile obișnuite prin superstiții lipsite de sens. Purtau mai bucuroși medalii protectoare sau amulete ale Sfântului Roș, decât să se ducă la liturghie. Se poate da aici ca exemplu lipsa de moderație cu care concetățenii noștri făceau uz de profeții. În primăvară, într-adevăr, așteptaseră de la un moment la altul sfârșitul molinei și nimeni nu se gândise să ceară altuia precizări asupra duratei epidemiei, Dat fiind că toată lumea era convinsă că nu o să dureze. Dar pe măsură ce zilele treceau, începută să se teamă că această nenorocire chiar nu o să aibă sfârșit, și odată cu asta, încetarea epidemiei deveni obiectul tuturor speranțelor. Se răspândeau astfel din om în om diverse profeții care se datorau unor magi sau unor sfinți ai bisericii catolice. Unii tipografi din oraș văzură foarte repede folosul pe care îl puteau trage de pe urma acestei noi mode și difuzarea în numeroase exemplare textele care circulau. Dându-și seama că publicul era stăpânit de o curiozitate nesățioasă, ei întreprinseră cercetări în bibliotecile municipale asupra tuturor mărturilor de acest gen, pe care istoria anecdotică le putea aduce și le răspândire în oraș. Când istoria însă-și epuizată de profeții, ele fură comandate ziariștilor care, cel puțin, asupra acestui punct, se arătare la fel de competenți ca și confraților din veacurile trecute. Unele din aceste profeții apăreau chiar în foile ton în ziare și nu erau citite cu mai puțină lăcomie decât povestirile sentimentale pe care le puteai găsi în locul lor în timpurile normale. Unele din aceste previziuni se sprijineau pe calcule bizare în care interveneau cifrele anului, numărul morților și socoteala lunilor deja petrecute sub regimul ciumei. Altele stabilau comparații cu marile ciume ale istoriei, scoțând la la asemănări pe care profețiile le numeau constante și, pe bază de calcule, numai puțin bizare, pretindeau că trag din ele învățăminte cu privire la încercarea prezentă. Dar cele mai apreciate de public erau fără discuție acelea care, într-un limbaj apocaliptic, anunțau serii de evenimente dintre care fiecare putea fi acela prin care trecea orașul și, a căror complexitate, lăsa liberă orice interpretare. Nostradamus și Sfânta Odil fură astfel consultați zilnic și în mod fructuos. Nostradamus, Michel de Nostradam, 1503-1566, astrolog și medic francez, care și-a câștigat o mare popularitate, îngrijind cu devotament ciumații din sudul Franței și scriind catrene profetice. Ceea ce de altfel rămâna comun tuturor profețiilor era faptul că în cele din urmă erau liniștitoare. Numai ciuma nu era. Aceste superstiții le ținou deci concetătănilor noștri loc de religie și iată de ce predica lui Panlu a avut loc într-o biserică plină numai pe trei sferturi. În seara predicii, când sosirie, vântul care se strecura în filoane de aer prin ușile cu resort de la intrare, circula liber printre auditori. Și, într-o biserică figuroasă și tăcută, în mijlocul unei asistențe compuse exclusiv din bărbați, el se așeză și îl văzu pe părinte, urcând la amvon. Acesta, din urmă, vorbi pe un ton mai blând și mai chipzuit decât prima oară, și, în mai multe rânduri, cei de față observară o oarecare ezitare în alocuțiunea lui. Și încă un lucru curios. Nu mai spunea voi, ci noi. Totuși vocea sa se întări încetul cu încetul. El început prin a reaminti că de luni întregi ciuma era printre noi și că acum că o cunoșteam mai bine după ce am văzut-o de atâtea ori așezându-se la masa noastră sau la capătul celor pe care iubeam, mergând alături de noi și așteptând sosirea noastră la locul unde muncim, acum deci am putea să înțelegem poate mai bine ceea ce ea ne spunea fără încetare și ceea ce, prea surprinși la început, este posibil să nu fie ascultat bine. Ceea ce părintele Panlu mai predicase în același loc, rămânea adevărat sau cel puțin asta era convingerea lui. Dar mai era posibil așa cum ni se întâmplă tuturor și se învinuia de a-i se fi întâmplat lui însuși. El gândise și nespusese acel lucru fără dragoste creștinească. Ceea ce rămânea totuși adevărat era că din orice lucru e totdeauna ceva de reținut. Pentru un creștin, chiar și cea mai crudă încercare este în folosul lui și ceea ce acest creștin trebuia să caute, era tocmai folosul său și în ce consta acest folos și cum putea fi găsit. În acest moment, în jurul lui Rieu, oamenii părură să se aranjeze mai bine în bănci și să se instalară pe cât puteau de confortabil. Una din ușile capitonate de la intrare zdrângă -ni ușor, Cineva se deranjă ca să țină. Și Rieu, distras de această mișcare, abia l-auzi pe Panlu, care își relua predica. El spunea cam așa, că nu trebuie să încerci să-ți explici spectacolul ciumei, ci să încerci să învezi din el ceea ce se poate învăța. Rieu înțelese în mod confuz că, după părerea părintelui, nu era nimic de explicat. Interesul său se fixă când Pan Lu zise apăsat că existau lucruri care puteau fi explicate cu privire la Dumnezeu și altele care nu puteau fi. Există, desigur, binele și răul și, în general, îți explici cu ușurință ceea ce le desparte. Dar, în sânul răului, greutatea de a l explica abia începea. Există, de exemplu, răul aparent necesar și răul aparent inutil. Există Don Juan în infern și moartea unui copil. Dacă e drept ca libertinul să fie fulgerat, este de neînțeles suferința copilului. Și, într-adevăr, nu e nimic mai important pe pământ decât suferința unui copil și oroarea pe care această suferință o aduce cu ea și rațiunile pe care trebuie să-i le găsești. În restul vieții, Dumnezeu ne ușura totul și, până acum, a fi fost credincios nu era niciun merit. Acum, din potrivă, Dumnezeu ne punea la zid. Eram astfel sub zidurile groase ale ciumei și, tocmai sub umbra lor ucigătoare, trebuia să găsim folosul nostru. Părintele nu refuza chiar să-și acorde avantajele ușoare care i-ar fi permis să sară peste zid. I-ar fi fost ușor să spună că eternitatea marilor bucurii care îl așteptau pe copil puteau să-i compenseze suferința, dar, într-adevăr, nu știa nimic despre asta. Cine putea să afirme realmente că eternitatea unei bucurii putea să compenseze o clipă a durerii umane? Acela n-ar fi, desigur, un creștin al cărui învățător a cunoscut durerea în carnea și în sufletul lui. Nu, părintele va rămâne la zid, credincios acestei răsturniri, al cărei simbol este crucea, față față cu suferința unui copil. Și îl va spune fără teamă celor care îl ascultau în ziua aceea: Frați creștini, a sosit clipa. Trebuie să crești totul sau să negi totul. Și cine oare dintre voi ar îndrăzni să nege totul? Riu abia a avut timp să ștea dea seama că părintele era pe marginea ereziei când acesta reluă firul cu putere ca să afirme că acestor din categoric, această pură cerință, era folosul creștinului. Era de asemenea virtutea lui. Părintele știa că ceea ce era excesiv în virtutea despre care avea să vorbească o să șocheze multe spirite obișnuite cu o morală mai indulgentă și mai clasică. Dar religia din timpul ciumei nu putea fi religia din toate zilele și dacă Dumnezeu putea să admită și să dorească chiar ca sufletul să se afle în tihnă și să se bucure în timpurile de fericire, el îi voia excesiv în excesele nenorocirii. Dumnezeu făcea astăzi făpturilor sale favoarea de a recufunda într-o asemenea nenorocire, încât ele trebuiau să regăsească și să-și asume cea mai mare dintre virtuți, care consta în totul sau nimic. Un autor profan din secolul trecut pretinse că cădă la ideală secretul bisericii afirmând că nu există purgatoriu. El subânțelegea prin asta că nu existau jumătăți de măsură, că nu exista decât paradisul și infernul și că nu puteai fi decât mântuit sau osândit, după cum ai făcut alegerea. Asta era, după părerea lui Panlu o erezie care nu se putea naște decât în sufletul unui libertin, căci există un purgatoriu. Dar existau, fără îndoială, vremuri când în acest purgatoriu nu prea trebuia să se spere, vremuri când nu se putea vorbi de păcate ușoare. Orice păcat era mortal și orice indiferență criminală, era totul sau nu era nimic. Panlu se opri și riu, auzi mai bine în acest moment pe sub uși vaetele vântului care păreau să se întețească afară. Părintele spunea în aceeași clipă că virtutea acceptării totale despre care se vorbea nu putea fi înțeleasă în sensul restrâns care îi se dădea de obicei, că nu era vorba de banală resemnare, nici măcar de dificilă umilință. Era vorba de umilire, dar de o umilire la care umilitul consimțea. Desigur, suferința unui copil era umilitoare pentru minte și inimă, dar tocmai de aceea trebuia să intre în ea. Tocmai de aceea și Panlu asigura auditorul că ceea ce avea să spună nu era ușor de spus. Tocmai de aceea trebuia să o vrei, fiindcă Dumnezeu o voia. Numai astfel creștinul nu cruță nimic și cu toate ieșirile închise, Merge spre adâncul alegerii esențiale. El va alege să creadă în tot ca să nu fie redus la a nega tot. Și cum bietele femei, care în biserici în acest moment, aflând că ganglionii care se inflamează sunt calea firească prin care corpul își aruncă infecția, ar zice, Doamne, dă corpului meu boala! Tot așa și creștinul va ști să se lase nevoia divinității, chiar neînțeleasă. Nu se poate spune, asta înțeleg. Dar asta e inacceptabil. Trebuie să ne aruncăm în inima acestui inacceptabil, care ne este oferit tocmai pentru ca să alegem. Suferința copiilor este pâinea noastră amară, dar fără această pâine, sufletul nostru ar pieri de foame spirituală. Ciuma, pista 10 Aici, zgomotele și mișcările înăbușite care însoțeau în general pauzele părintelui Panlu, Începeau să se facă auzite când, fără veste, predicatorul reluă cu putere, având aerul de a întreba în locul auditorilor săi care e, la urma urmelor, conduita necesară. Îi era teamă că se va pronunța cuvântul înfricoșător numit fatalism. Ei bine, nu se dea îndărât dinaintea termenului dacă îi se va permite numai să adauge la el adjectivul activ. Desigur, și încă o dată, nu trebuiau imitați creștinii din Abisinia despre care el vorbise. Nu trebuia nici să ne gândim să ne asemănăm cu ciumații persani care zvârleau zdrențele lor asupra pichetelor sanitare creștine, invocând cu glas tare cerul pentru a l ruga să-i lovească cu ciuma pe acești necredincioși care voiau să combată răul trimis de Dumnezeu. Și nici din să fie imitați călugării din Cairo care în timpul epidemiilor din secolul trecut dădeau împărtășania ținând azima cu un crește spre a evita contactul cu gurile umede și calde în care putea să zacă microbul. Ciumații persan și călugării păcătuiau în mod egal, căci pentru cei din tâi, suferința unui copil nu valora nimic și pentru cei din urmă, din potrivă. Teama foarte omenească de suferință năpădise totul. În ambele cazuri, problema era escamotată. Toți rămâneau surzi la glasul lui Dumnezeu, dar existau alte exemple pe care Panlu voia să le reamintească. Dacă ne luăm după cronicarul Mariciume din Marsilia, dintre cei 81 de călugări ai mănăstirii din Mersii, numai patru supraviețuiseră febrei și, din acești patru, trei fugiseră. Astfel vorbeau cronicarii și nu era de meseria lor să spună mai mult, dar, citind acestea, toate gândurile părintelui Panlu se îndreptau spre acel care rămăsese singur în ciuda celor 77 de cadavre și, mai ales, în ciuda exemplului celor trei ai săi. Și părintele, lovind cu pumnul marginea învonului, strigă, «Frații mei, trebuie să fim acela care rămâne!» Nu era vorba de a renunța la precauții, la ordinea inteligentă pe care o societate o introduce în dezordinea unui flagel. Nu trebuiau ascultați acei moraliști care spun că trebuie să îngenunchem și să abandonăm totul. Trebuie doar să începem să înaintăm în besnă, puțin orbecăind, și să încercăm să facem binele. Cât despre rest, trebuie să stăm în și să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu, chiar în ce privește moartea copiilor și fără să căutăm o scăpare personală. Aci. Părintele Panlu evocă marea figura a episcopului în timpul ciumei din Marsilia. El reaminti că spre sfârșitul epidemiei, episcopul, după ce făcuse tot ceea ce trebuia să facă, crezând că nu mai există niciun remediu, se încuie cu provizii în casa lui pe care o înconjură cu ziduri, că locuitorii al căror idolera, era, pentru o a sentimentelor, așa cum se întâmplă în excesele suferinței, se supăraseră pe el, înconjuraseră casa de cadavre ca să-l contamineze și zvârliră chiar trupuri peste ziduri, ca să fie și mai sigur că o să piară. Astfel, episcopul, într-o slăbiciune de ultimă clipă, crezuse că se poate izola în mijlocul unei lume a morții și morții îi cădeau în cap din cer. Tot așa și noi trebuie să ne convingem că nu există insulă în mijlocul ciumei. Nu, nu există cale de mijloc. Trebuie să admitem ceea ce pare de neadmis, pentru că trebuie să alegem între al pe Dumnezeu sau al iubi. Și cine ar îndrăzni să aleagă ura împotriva lui Dumnezeu? Frații mei, zise în sfârșit Pandu, anunțând că încheie, dragostea pentru Dumnezeu este o dragoste grea. Ea presupune părăsirea totală de sine și disprețul de persoana sa, dar numai ea singură poate să șteargă suferința și moartea copiilor. Numai ea singură, în orice caz, poate să o facă necesară, fiindcă e cu neputință să o înțelegem și nu putem decât să o voim. Iată grea o pe care voiam să o împărtășesc cu voi. Iată credința, crudă în ochii oamenilor, hotărătoare în ochii lui Dumnezeu, de care trebuie să ne apropiem. Trebuie să ajungem până la această imagine fricoșătoare. Pe această culme, totul se va amesteca și se va egaliza. Adevărul va țâșni din aparenta nedreptate. Astfel s-a întâmplat că în multe biserici din sudul Franței, ciumații dorm de secole sub lespezile corului și preoții vorbesc pe deasupra mormintelor lor, și spiritul pe care ei îl propagă izvorăște din această cenușă în care copiii și-au depus totuși partea lor. Când Riu ieși, un vânt violent înăvălit cu putere prin ușa deschisă și îi zbin în plină față pe credincioși, aducea în biserică un miros de ploaie, o mireasmă de trotuar ud, care îi lăsa să ghicească înfățișarea orașului înainte ca ei să fie ieșiți. În fața doctorului Rieu, un preot bătrân și un tânăr diacon, care ieșeau în acest moment, avură de furcă să-și țină părăria pe cap. Asta nu îl împiedica pe cel mai în vârstă să continue să comenteze predica. El lăuda elocvența lui Panlu, dar se neliniștea de îndrăznelile de gândire de care părintele dăduse dovadă. Socotea că această predică arăta mai multă neliniște decât putere și că la vârsta lui Panlu, un preot nu avea dreptul să fie neliniștit. Tânărul diacon, cu capul în jos ca să se apere de vânt, îl asigură că venea des pe la Panlu era la curent cu evoluția lui și că tratatul său o să fie mult mai îndrăzneț încă și nu să capete fără îndoială permisia ecleziastică de a fi tipărit. Care e atunci ideea lui?" zise bătrânul preot. Ajunseseră în piața din fața bisericii și vântul îi înconjura urlând, împiedicându-l pe cel mai tânăr să deschidă gura. Când putu să vorbească, el zise doar Dacă un preot consultă un medic, se produce o contradicție." Lui Riu, care îi reproducea cuvintele lui Panlu, Taru îi zise că el cunoaște un părăut care își pierduse credința în timpul războiului când descoperise un chip de tânăr cu ochii plesniți. Panlu are dreptate, zise Taru. Când inocența are ochii plesniți, un creștin trebuie să-și piardă credința sau să accepte să-i plesnească ochii. Panlu nu vrea să-și piardă credința. El o să meargă până la capăt. E tocmai ceea ce a vrut să zică. Această observație a lui Taru ne permite, iauare oare, să luminăm puțin evenimentele nefericite care urmară și în care comportarea lui Panlu, părut de neînțeles celor care îl înconjurau, se va vedea. Câteva zile după predică, Panlu într-adevăr se mută. Era momentul când evoluția bolii provoca mutări continui în oraș. Și tot așa cum Taru trebuise să părăsească hotelul său ca să locuiască la Rieu, tot așa părintele trebuie să lase apartamentul pe care ordinul său bisericesc îl dăduse, ca să vină să stea la o persoană bătrână care frecventa asidu-biserica și era încă neatinsă de ciumă. În timpul mutării părintelui, el simțise cum îi crește oboseala și neliniștea și așa se face că pierdu considerația proprietăresei, căci aceasta lăudând călduros în fața lui meritele profeției sfintei Odil, preotul îi arătase o foarte ușoară nerăbdare datorită fără îndoială oboselii lui. Nici o încercare pe care o făcu apoi ca să obțină de la bătrâna doamnă cel puțin o neutralitate binevoitoare, nu-i reuși. Făcuse -o, o impresie rea și în fiecare seară, înainte de a intra în camera lui plină de valuri de dantele croșetate, el trebuia să contemple spatele gazdei, cum stătea în salonul ei, în timp ce era silit să ducă cu el amintirea unui «Bună seara, părinte!», pe care ea îl adresase pe un ton rece și fără să se întoarcă. Pe o seară ca asta, în momentul când se culcă, cu capul vuind, Simține vălind la încheieturile mâinilor și întâmple valurile deslănțuite ale unei febre care clocea în el de mai multe zile. Ceea ce urmă nu se află apoi decât din povestirile gazdei. Dimineața ea se sculase devreme conform obiceiului ei. După oarecare timp, mirată că nu îl vede pe părinte și din odaie, se hotărâse după multe ezitări să-i bată în ușă. Îl găsise încă în pat după o noapte de insomnie. Sufera de o apăsare pe piept și părea mai congestionat ca de obicei. Conform propriilor ei cuvinte, ei propusese cu amabilitate să cheme un medic, dar propunerea ei pusese respinsă cu o violență pe care o considera regretabilă. Nu-i rămăsese altceva de făcut decât să se retragă. Puțin mai târziu, părintele sunase și o chemase. El se scuzase pentru ieșirea avută și ei declarase că nu putea fi vorba de ciumă, că el nu prezenta niciunul din simptomele bolii și că trebuie să fie o oboseală trecătoare. Bătrâna doamna îi răspunsese cu demnitate că propunerea ei... Nu voruse dintr-o neliniște de acest ordin, ea nu avusese în vedere propria ei securitate, care era în mâinile lui Dumnezeu, ci se gândise numai la sănătatea părintelui, de care se considera în parte răspunzătoare. Dar cum părintele nu zicea nimic, gazda pe cât spunea, dornică să-și facă datoria până la capăt, îi propusese din nou să cheme doctorul. Părintele refuzase din nou, dar adăugând niște explicații pe care bătâna doamnă le socotise foarte confuze. Ea credea numai că a înțeles și tocmai asta îi se părea de neînțeles. A înțeles că părintele refuza consultația pentru că această consultație nu era în acord cu principiile lui. Ea trăsese de aci concluzia că febra tulbura ideile locatarului ei și se mărginise să-i aducă ceai. Meriu hotărâtă să îndeplinească foarte exact obligațiile pe care situația îi le crea, îl vizitase regulat pe bolnav la fiecare două ore. Ceea ce o impresionase cel mai mult era agitația continuă în care părintele își petrecuse ziua. Arunca cearșafurile de pe el și le trăgea apoi în ștergându-și fără încetare cu palmele fruntea umedă și ridicându-se adesea ca să poată tuși cu o tuse sugrumată, răgușită și umedă, asemănătoare unei smulgeri. El părea atunci că nu poate să dea afară din fundul gâtului tampoane de vată care le năbușau. La sfârșitul acestor crize cădea pe spate având toate semnele unei stoviri. În cele din urmă, se mai ridica din nou pe jumătate timp de câteva clipe și privea înaintea lui cu o fixitate mai vehementă decât toată zbaterea dinainte. Dar bătrâna doamnă tot mai ezita să cheme un medic și să-și supere astfel bolnavul. Putea fi vorba de un simplu acces de febră, oricât părea el de spectaculos. Totuși, în timpul după amiezii, ea încercă să-i vorbească preotului, dar nu primi drept răspuns din partea lui decât câteva cuvinte nedeslușite. Își renui propunerea. Dar atunci, părintele se ridică și, pe jumătate sufocându-se, îi răspunse clar că nu voia niciun doctor. În acest moment, gazda hotărâ că o să aștepte până a doua zi dimineața și că, dacă starea părintelui nu se va ameliora, ea va telefona la numărul pe care agenția Doc îl repeta în fiecare zi de vreo 10 ori la radio. Mereu atentă la îndatoririle ei, ea se gândea să-și viziteze locatarul în timpul nopții și să vecheze asupra lui. Dar seara, după ce îi dedus ceai proaspăt, ea să se întindă puțin și nu se trezi decât a doua zi în zori. Alergă în odaie. Părintele stătea întins fără mișcare. ei extreme din ziua precedentă îi urmas un fel de lividitate cu atât mai pronunțată, cu cât trăsăturile feței lui erau încă pline. Părintele fixa micul lustru de mărgele multicolore, care atârna deasupra patului. La intrarea bătrânei doamne, el întoarse capul spre ea. După spusele gazdei, în acel moment arăta ca și când ar fi fost bătut toată noaptea și ar fi pierdut orice putere de a mai reacționa. Ea îl întrebă cum se simte și cu o voce al cărei sunet ciudat de indiferent nu-i scăpă femeii, părintele zise că se simțea prost, că nu avea nevoie de medic și că va fi suficient să fie transportat la spital pentru ca totul să fie conform în regulilor. Îngrozită, bătrâna doamna alergă la telefon. Riu e la amiază. La povestirea gazdei, el răspunse numai că Panlu avea dreptate și că era probabil prea târziu. Părintele îl primi cu același aer indiferent. Rieu îl examină și fost surprins că nu descoperea niciunul din simptomele principale ale ciumei bubonice sau pulmonare, în afară de înfundarea și apăsarea din plămâni. Oricum, pulsul era atât de slab și starea generală atât de alarmantă că erau puține speranțe. Nu aveți niciunul din simptomele principale ale maladiei îi spuse el lui Panlu. Dar e adevărat. Există îndoială și trebuie să vă izolez." Părintele suruse bizar, parcă cu politețe, dar tăcu. Riu și pentru a telefona și se întoarse. Am să rămân lângă dumneavoastră," îi spuse el cu blândețe privindul. l Celălalt păru că se înviorează și se întoarse către doctor cu niște priviri în care părea să revină un fel de căldură. Apoi, articulă cu greu în așa fel, încât era cu neputință să știi dacă spunea acest lucru cu tristețe sau nu. Mulțumesc, zise el, dar slujitorii bisericii nou au prieteni. Ei și-au dăruit totul lui Dumnezeu. Ceru crucifixul, care era așezat la capătul patului și, când îl primi, se întoarse ca să-l privească. La spital, Panlu nu descrește dinții. El se supuse ca un obiect tuturor tratamentelor care i se impuseră, dar nu mai lăsă din mână crucifixul. Cazul preotului continua în acest timp să fie echivoc. Îndoiala persista în mintea lui riu. Era ciuma și totuși nu era. De va timp de altfel, părea să-i facă plăcere să deruteze diagnosticele. Dar în cazul lui Panlu, ceea ce urmă arată că această incertitudine era lipsită de importanță. Febra urcă. Tu s-a devenit din ce în ce mai răgușită și îl tortură pe bolnav toată ziua. Seara, în sfârșit, părintele expectora această bată care îl sufoca. Era roșie. În plintul mult al febrei, panlu își păstră privirea indiferentă și a doua zi dimineața, când fu găsit mort, pe jumătate răsturnat din pat, privirea lui nu exprima nimic. Se scrisese pe fișa lui Caz îndoielnic. Sărbătura tuturor sfinților din anul ăsta nu fu ceea ce era de obicei. Desigur, vremea era așa cum trebuia să fie, se schimbase brusc și căldurile târzii făcuseră dintr-o dată loc răcorii. Ca și în ceilalți ani, un vânt rece sufla acum în continuu. Nori groși alergau dintr-o parte în alta a orizontului, acopereau cu umbră casele asupra cărora, după trecerea lor, recădea lumina rece și aurie a cerului de noiembrie. Și făcuseră apariția primele impermeabile. Dar se observa un număr surprinzător de stofe cauciucate și lucioase. Ziarele povestiseră într-adevăr că cu 200 de ani în urmă, în timpul marilor ciume din sudul Franței, medicii purtau pentru a se feri stofe cu prin ulei. Magazinele profitaseră de asta pentru a desface un stoc de haine demodate datorită cărora fiecare spera să devină imun. Dar toate aceste semne ale anotimpului nu te puteau face să uiți că cimitirile erau părăsite. În ceilalți ani, Tramvaiele erau pline de mirosul fad al crizantemelor și grupuri de femei se duceau la locurile unde rudele lor erau îngropate să depună flori pe mormântul lor. Era ziua în care se încerca să se compenseze pe lângă defunct izolarea și uitarea în care fusese lăsat timp de luni întregi. Dar anul ăsta nimeni nu mai voia să se gândească la cei morți. Se gândeau și așa prea mult la ei și nu mai era vorba să revii la mormântul lor cu puțin regret și multă melancolie. Nu mai erau părăsiți, pe lângă care vi să te justifici o zi pe an. Erau intruși pe care doreai să-i uiți. Iată de ce anul acesta, ziua morților, fu într suprimată. După cum spunea Cotar, la care Taru observa un limbaj din ce în ce mai ironic, în fiecare zi era ziua morților. Și, realmente, focurile și ale ciumei adău în crematoriu cu o veselie tot mai mare. ce drept, de la o zi la alta... Numărul morților nu mai creștea. Se părea însă că flagerul se instalase confortabil în forma lui paroxistică și că văda în omorurile lui zilnice precizia și regularitatea unui bun funcționar. În principiu și după părerea personalităților competente, acesta era un semn bun. Graficul progreselor ciumei cu creșterea lui neîncetată, urmată apoi de o lungă linie staționară, îi se părea de pildă doctorului Richard, foarte reconfortant. Este un grafic bun, excelent," spunea el. El socotea că maladia atinsese ceea ce el numea un prag constant. dar acum încolo, ea nu mai putea decât să descrească. Richard credea că meritul este al noului sera lui Castel, care, într-adevăr, tocmai cunoscuse câteva succese neașteptate. Bătrânul Castel nu-l contrazicea, dar considera că, de fapt, nu se putea prevede nimic. Istoria epidemilor comportând salturi neprevăzute. Prefectura, care dura de multă vreme să potorească spiritul public și căreia ciuma nu-i dădea de posibilitatea să o facă, își propunea să întrunească medicii pentru a le cere un raport pe această temă, când doctorul Richard fură pus și el de ciumă și tocmai pe pragul molimei. Administrația în fața acestui exemplu, impresionant fără îndoială, dar care la urma urmei nu dovedea nimic, redeveni pesimistă cu aceeași inconsecvență cu care devenise mai întâi optimistă. Castel, în ceea ce îl privea, se mărcinea să-și prepare serul lui cât putea cu mai mare grijă. În orice caz, nu mai exista un singur loc public care să nu fi fost transformat în spital sau în carantină și dacă se mai respecta încă prefectura, era pentru că trebuia totuși păstrat un loc de întrunire. Dar, în general, și ca urmare a stabilității relative a ciumei în această epocă, organizarea concepută de Rieu nu fu deloc depășită. Medicii și ajutoarele care depuneau un efort istovitor nu erau obligați să se gândească la eforturi încă și mai mari. Ei trebuiau numai să continue cu regularitate, dacă se poate spune așa, această muncă supraomenească. Formele pulmonare ale epidemiei care se manifestaseră se nemulțeau acum în cele patru colțuri ale orașului, ca și cum vântul aprindea și întreținea incendii în piepturi. În doiul vărsăturilor de sânge, bolnavii erau răpuși mult mai repede. Contagiunea risca acum să fie mai mare în această nouă formă a epidemiei. E adevărat, părerile specialiștilor puseseră întotdeauna contradictorii asupra acestui punct. Pentru mai multă siguranță, totuși, personalul sanitar continua să respire sub măști de tifon dezinfectate. La prima vedere, în orice caz, maladia ar fi trebuit să se extindă. Dar cum cazurile de ciumă bubonică se împuținau, balanța era în echilibru. Mai puteau exista totuși alte subiecte de neliniște ca urmare a greutăților de alimentare care creșteau cu timpul. Speculași scosese capul și alimente de primă necesitate, care lipseau pe piața zilnică, se oferau la negru la prețuri fabuloase. Familiile sărace se aflau astfel într-o situație foarte grea, în timp ce familiile bogate nu duceau lipsă de aproape nimic. Deși ciuma, prin imparțialitatea eficace cu care funcționa, ar fi trebuit să întărească ideea de egalitate printre concetățenii noștri, prin jocul normal al egoismului, din potrivă, ea ascuțea și mai mult în inima oamenilor sentimentul nedreptății. Rămânea, bineînțeles, calitatea ireproșabilă a morții, dar pe asta nimeni nu dorea. Săracii care sufereau astfel de foame se gândeau cu și mai multă nostalgie încă la orașele și la satele vecine, unde viața era liberă și unde pâinea era ieftină. Din moment ce nu li se putea da suficientă hrană, ei aveau sentimentul de altfel cam nesocotit, că ar fi trebuit să li se permită să plece, astfel încât circula o lozincă pe care o puteai citi uneori pe pereții caselor, iar alteori era strigată la trecerea prefectului. Pâine sau aer? Această formulă ironică dădu semnalul unor manifestații repede reprimate, dar al căror caracter grav nu scăpă nimănui. Ziarele, firește, se supuneau consemnului de optimism cu orice preț pe care îl primiseră. Citindu-le, găsea în ele că ceea ce caracteriza situația era exemplul emoționant de calm și sânge rece pe care îl dădea populația. Dar într-un oraș închis în el însuși, unde nimic nu putea să rămână secret, nimeni nu se înșela asupra exemplului dat de comunitate. Și pentru a avea o idee exactă a calmului și a sângelui rece despre care era vorba, era destul să intri într-un loc de carantină sau într-una din taberele de izolare care fusese organizate de administrație. Întâmplarea face că povestitorul, ocupat fiind în altă parte, nu le-a cunoscut și de aceea el nu poate cita aici decât mărturia lui Taru. Taru face într-adevăr în carnetele sale descrierea unei vizite pe care o întreprinsese împreună cu Rambert în tabara instalată pe stadionul municipal. Stadionul i-a așezat cam la porțile orașului și o parte din el dă în strada pe care trec tramvaiele, iar cealaltă spre locuri virane care se întind până la marginea podișului pe care e clădit orașul. Este înconjurat, cum se obișnuiește, de ziduri înalte, din ciment și fusese suficient să se așeze sentinele la cele patru porți de intrare pentru a face evaziunea dificilă. De asemenea, zidurile împiedicau oamenii din afară să-i prin curiozitatea lor pe nefericiții care erau puși în carantină. În schimb, aceștia auzau că era ziua de mare, fără să le vadă trecând, tramvaiele și ghiceau după rumoarea mai mare pe care o tărau cu ele, orele de sosire și de ieșire din birouri. Ei știau astfel că viața de la care erau excluși continua la câțiva metri de ei și că zidurile de ciment despărțeau două universuri mai străine unul de altul decât dacă s-ar fi aflat pe planete diferite. Într-o duminică după amiază, Taru și Ramber se hotărâră să se îndrepte spre stadion. Era un de Gonzales, jucătorul de fotbal pe care Rambert îl regăsise și care primise până la urmă să conducă cu schimbul supravegherea stadionului. Rambert trebuia să-l prezintă administratorului lagărului. Gonzales spuse celor doi în momentul în care se întâlniseră că era ora în care, înainte de ciumă, el își schimba costumul ca să înceapă meciul. Acum că stadioanele erau rechiziționate, asta nu mai era posibil și Gonzales se simțea fără rost și avea aerul unui pierd vară. Era unul din motivele pentru care acceptase această supraveghere cu condiția să nu exercite decât la sfârșitul săptămânii. Cerul era pe jumătate acoperit și Gonzales, cu nasul în aer, observa cu regret că acest timp nici ploios, nici cald era cel mai potrivit pentru o partidă bună. A vorba și el cum se pricepea de mirosul compreselor calde cu substanțe uleioase din vestiare, de tribunele înțesate până la refuz, de maiurile de culoare aprinsă pe terenul roșcat, de lămâile dintre reprize sau de limonada care înceapă cu mii de ace coritoare gât uscate. Taru notează de altfel că, în tot timpul drumului, prin străzile desfundate ale mahalalei, jucătorul nu înceta să dea cu piciorul în pietricerele pe care le întâlnea. El încerca să le trimită direct în canale și, când reușea, spunea, unul la zero!" Când și însprăvea țigara, scuipa mucul înaintea lui și încerca să-l prindă din zbor cu piciorul. Lângă stadion, niște copii care se jucau trimiseră o minge spre grupul care trecea și Gonzales se deranja ca să le întoarcă cu precizie. Intrară în sfârșit în stadion. Tribunele erau pline de lume, dar terenul era acoperit de sute de corturi roșii, înăuntru cărora se zăreau de departe așternuturi de pat și baloturi. Se păstraseră tribunele pentru ca internații să se poată adăposti pe timp de căldură sau de ploaie. Trebuiau pur și simplu la apusul soarelui să se întoarcă în corturi. Sub tribune se aflau dușurile care fusese amenajate dinainte și fostele vestiare ale jucătorilor, care fusese transformate în birouri și infirmerii. Cea mai mare parte dintre internați stăteau prin tribune, alții rătăceau pe tușă. Unii stăteau pe vine la intrarea corturilor lor și lăsau să alunece asupra tot ce întâlneau, o privire nedeslușită. În tribune, mulți stăteau prăbușiți și păreau că așteaptă. Ce fac ei toată ziua?" îl întrebă Taru pe Rambert. Nimic." Aproape toți, într-adevăr, stăteau cu brațele spânzurând și mâinile goale. Această uriașă adunare de oameni era ciudat de tăcută. În primele zile nu te puteai înțelege aici," a zis Rambert, dar pe măsură ce au trecut zilele, au început să vorbească din ce în ce mai puțin." Dacă ar fi să dăm crezare notelor sale, Taru îi înțelegea și îi vedea chiar de la început cum stăteau înghesuiți în colțurile lor, ocupați să asculte băzeitul muștelor sau să se scarpine, Vărsându-și mânia sau mărturisindu-și spaima când găseau o ureche binevoitoare să-i asculte. Dar începând din momentul în care tabăra fusese suprapopulată, se găsiseră din ce în ce mai puține urechi binevoitoare. Nu ne mai rămâne așadar decât tăcerea și neîncrederea. Existant adevăr un fel de neîncredere care cădea din cerul cenușiu, luminos totuși, peste tabăra roșie. Da, toți aveau un aer de neîncredere. Din moment ce fuseseră despărțiți de ceilalți, asta nu era fără justificare și ei aveau înfățișarea celor care își caută justificările și care se tem. Fiecare dintre cei la care Taru se uita avea o privire lipsită de preocupări. Toți aveau aerul că suferă de o despărțire foarte generală de ceea ce constituia viața lor. Și cum nu se puteau gândi mereu la moarte, nu se gândeau la nimic. Erau în vacanță. Dar cel mai rău, scria Taru, este că sunt niște uitați. Și coștiu și ei Cei care îi cunoșteau îi uitaseră pentru că se gândeau la altceva Și era și de înțeles Cât despre cei care îi iubeau îi uitaseră și aceștia Pentru că trebuiau să se epuizeze în demersuri și în încercări de a-i scoate de acolo Tot gândindu-se la ceea ce întreprindeau Ei nu se mai gândeau la cel pe care era vorba să-l scoată Asta era de asemenea normal Și în cele din urmă îți seama că nimeni nu este cu adevărat în stare să se gândească la cineva fie chiar și în cea mai rea dintre nenorociri. Căci a gândit cu adevărat la cineva, înseamnă a gândit la el minut cu minut, fără să fii distras de nimic, nici de grijă de gospodăriei, nici de băzuitul unei muște, nici de mese, nici de o mâncărime. Dar există întotdeauna muște și mâncărimi. De aceea viața este greu de trăit. Și cei de aici o știu bine. Administratorul care revenea spre ei, le spuse că un domn, Oton, vrea să-i vadă. Îl conduse pe Gonzales în biroul său, apoi îi duse pe Taru și pe Rambert spre un colț al tribunelor, de unde domnul Oton, care se așezase mai la o parte, se ridică să-i întâmpine. Era îmbrăcat tot în același fel și purta același guler tare. Taru observă numai că smocurile lui de la tâmple erau mult mai zbărlite, și că unul din șireturile lui era desfăcut. Judecătorul avea un aer obosit și nici o singură dată el nu-și privi interlocutorii în față. Spuse că era bucuros că-i vedea și că-i ruga să-i mulțumescă doctorului Rieu pentru tot ce făcuse. Ceilalți tăcură. Sper, zise judecătorul după un timp, că Filip n-a suferit prea mult. Era prima oară când Taru îl auzea pronunțând numele fiului său și înțelese că ceva se schimbase. Soarele cobora la orizont și, între doi nori, razele lui intrau lateral în tribune, aurind chipurile celor trei. Nu," zise Taru, nu, într-adevăr n-a suferit." Când se retraseră, judecătorul continua să privească înspre partea unde lucea soarele. Se duseră să-i spună la revedere lui Gonzales, care studia un tabel de supraveghere prin schimburi. Jucătorul răse strângându-le mâinile. Am regăsit cel puțin vestiarele," spunea el. E și asta ceva." Puțin după aceea, administratorul îi reconducea pe Taru și pe Rambert când un sfârit enorm s a auzit din tribune. Apoi difuzoarele care, în vremuri mai bune, erau folosite să anunțe rezultatul meciurilor sau să prezinte echipele, declarară cu o voce nazală că internații trebuiau să se întoarcă la corturile lor pentru ca să poată fi distribuită masa de seară. Agale, oamenii părăsiră tribunele și intrară în corturi, târându-și Când se instalară cu toții, două cărucioare electrice, dintre cele care se văd în gări, trecură printre corturi, transportând oale mari. Oamenii întindeau bărațele, două polonice se scufundau în două oale și ieșeau de acolo pentru a ateriza în două gamele. Căruciorul pornea din nou. O lua de la capăt la cortul următor. Ești ințific," îi zise taru administratorului. Da!" zise acesta cu satisfacție, strângându-le mâna. Ești ințific!" Amurgul se lăsase și cerul se limpezise. O lumină dulce și proaspătă scălda tabăra. În pacea serii, zgomote de linguri și farfurii urcau din toate părțile. Lilieci zbura repede deasupra corturilor și dispărură pe neașteptate. De cealaltă parte a zidurilor, un tramvai scârțea la un macaz. Bietul judecător, murmură taru ieșind pe poartă, a trebuit făcut ceva pentru el. Dar cum să ajuți un judecător? Există o astfel în oraș multe alte tabere din acestea despre care naratorul, din scrupul și din lipsă de informații directe, nu poate spune mai mult. Dar ceea ce poate să spună este că existența acestor tabere, mirosul de oameni care venea de acolo, vocile enorme ale difuzoarelor în amurg, Misterul zidurilor și teama de aceste locuri condamnate apăsau greu asupra moralului concetătenilor noștri și se adăugau încă la zăpăceala și suferința tuturor. Incidentele și conflictele cu administrația se înmulțiră. Între timp, pe la sfârșitul lui noiembrie, diminețile deveniră foarte reci. Ploi torențiale asfaltul cu reversări de ape, curățară cerul și îl lăsară limpezii de nord deasupra străzilor lucioase. Un soare lipsit de putere răspândind în fiecare dimineață deasupra orașului o lumină scânteietoare și înghețată. Spre seară, din potrivă, aerul devenea din nou călduț. Acesta fost momentul pe care îl alese Taru pentru a se destăinui puțin doctorul Rieu. Într-o zi, pe la orele 10, după o zi lungă și istopitoare, Taru îl însoțit pe Rieu, care se ducea să-i facă bătrânului astmatic vizita de seară. Cerul lucea blând deasupra caselor vechiului cartier. Luvând ușor, sufla fără zgomot prin răspântile întunecoase. Veniți din liniștea de afara străzilor, cei doi bărbați de dură peste vorbăria bătrânului. Acesta le spuse că erau unii care nu puteau admite starea de lucruri, că mereu pâinea și cuțitul erau în mâna acelorași, că urciorul ori nu merge de multe ori la apă și că probabil, și acești mâinile, o să se lase cu scandal. Doctorul îl îngriși fără ca bătrânul să înceteze să comenteze evenimentele auzeau pe cineva mergând deasupra lor. Bătrâna, observând aerul întrebătura lui Taru, le spusese că erau niște vecine care stăteau pe terasă. Aflarea în același timp că, de acolo, de sus, avea o vedere frumoasă și că terasele caselor se atingeau adesea dintr-o parte, așa încât femeile din cartier aveau posibilitatea de a-și face vizite fără să iasă din casele lor. Da, zise bătrânul, urcați, e aer bun sus. Găsirea terasa goală erau acolo trei scaune. Dintr-o parte, atât cât putea să cuprindă privirea, nu se vedeau decât terase care sfârșau prin a se sprijini de o formă întunecoasă și pietroasă în care le cunoscură prima colina orașului. De cealaltă parte, pe de deasupra câtorva străzi și a portului invizibil, privirea se pierdea într-un orizont în care cerul și marea se amestecau într-o fremătare nedeslușită. Dincolo de ceea ce ei știau că trebuie să fie falezele, o licărire a cărei sursă nu zăreau reapărea în mod regulat. Farul strâmturii continua din primăvară să lumineze pentru nave care îi întorceau spatele îndreptându-se spre alte porturi. În cerul măturat și lăcuit de vânt, străluceau stelele limpeți și licărirea îndepărtate a farului adăuga printre ele din timp în timp o pâlpâire cenușie trecătoare. Briza aducea ei fluvi de mirodenii și de piatră. Tăcerea era absolută. E plăcut," zise Rieu așezându-se. E ca și când ciuma n-ar fi urcat niciodată până aici." Dar ustă cu spatele și privi marea." Da," zise el după un timp. E plăcut." Veni să se așeze lângă doctor și se uite la el cu atenție. De trei ori licărirea apărut pe cer. Un zgomot de veselă lovită urcă până la ei din adâncurile străzi. O ușă s-a auzit rântându-se în casă. Rieu, zise Taru cu un ton foarte firesc. N-ai căutat niciodată să știi cine sunt? Simți vreo afecțiune pentru mine? Da, răspunse doctorul. Am pentru dumneata un sentiment de prietenie, dar până acum ne-a lipsit timpul. Bine, asta mă liniștește. Vrei ca ora asta să fie ora prieteniei? Drept orice răspuns, Rieu îi zâmbi. Ei bine, iată!" Câteva străzi mai încolo, o mașină lunecă prelung pe pavajul ud. Se îndepărtă și, în urma ei, exclamații confuze venite de departe, rupseră iarăși tăcerea. Apoi, aceeași tăcere recăzu asupra celor doi oameni cu toată greutatea ei de cer și de stele. Taru se ridicase ca să se așeze pe parapetul terasei cu fața spre Rieu, care stătea mereu prăvălit în scaunul lui. Nu se vedea din taru decât o formă masivă care se profila pe cer. El vorbi multă vreme și iată aproximativ discursul lui reconstituit. Pentru a simplifica, să spunem eu că eu suferam deja de ciumă cu mult înainte de a cunoaște acest oraș și această epidemie. Asta spune suficient că sunt la fel ca toată lumea, dar sunt oameni care nu știu lucrul acesta sau care se simt bine în această stare, și oameni care știu și ar vrea să scape de ea. Eu am vrut întotdeauna să scap. Când eram tânăr, tream cu ideea inocenței mele, adică fără vreo idee. Nu sunt genul de om frământat. Am început așa cum se cuvine. Totul mă reușa. Eram inteligent, fără efort, cu femeile în bune relații și dacă aveam unele neliniști, treceau așa cum veniseră. Într-o zi, am început să reflectez. Acum... Trebuie să-ți spun că nu eram sărac ca dumneata. Tatăl meu era procuror, ceea ce era ceva pe atunci. Cu toate astea nu-și dădea aere fiind din fire un om cum se cade. Mama mea era simplă și ștersă și n-am încetat niciodată să o iubesc, dar prefer să nu vorbesc despre ea. El se ocupa de mine cu afecțiune și cred chiar că încerca să mă înțeleagă. Avea aventuri în afara casei. Sunt sigură acum de asta și sunt de asemenea departe de a mă indigna. Se purta în toate astea așa cum era de așteptat aștepta să se poarte, fără să șocheze pe nimeni. Pentru a vorbi pe scurt, nu era foarte original și astăzi că a murit, îmi dau seama că dacă n-a trăit ca un sfânt, nici o rău n-a fost. Ținea o linie de mijloc, iată tot, și este tipul de om pentru care simți o afecțiune rezonabilă, acel gen de afecțiune care poate dura. Avea totuși o particularitate. Marele ghid, și era cartea lui de căpătâi. Nu că ar fi călătorit, cu excepția vacanței, când se ducea în Bretania, unde avea o mică proprietate, dar era în stare să-ți pune exact orele de plecare și de sosire ale trenului Paris-Berlin, combinațiile de orari pe care trebuia să le faci ca să te duci de la Lyon la Varșovia, kilometrajul exact între orice capitale voiai. Ești dumneata capabil să spui cum se merge de la Briançon la Chamonix? Chiar și un șef de gara s-ar încurca. Tatăl meu nu se încurca. El se străduia aproape seara de seară să-și îmbogățească cunoștințele în această materie și se fălea cu ele. Asta m-a amuza mult și îi puneam adesea întrebări încântat să verific răspunsurile lui în șe și să recunosc că nu greșise. Aceste mici exerciții ne-au legat mult unul de altul, căci îi oferam un auditoriu a cărui bunăvoință o aprecia. Cât? Cât despre mine găseam că această superioritate în legătură cu căile ferate era la fel de bună ca oricare alta dar mă las fura de povestire și risc să-i dau prea multă importanță acestui om de treabă. Căci pentru a încheia, el n-a avut decât o influență indirectă asupra hotărârii mele. Cel mult, el mi-a furnizat un prilej. Într-adevăr, când am împlinit 17 ani, tatăl meu m-a invitat să vin să-l ascult. Era vorba de o afacere importantă la curtea cu jur și, desigur, el crezuse că va apărea în lumina lui cea mai bună. Cred de asemenea că el contase pe această ceremonie în stare să impresioneze imaginațiile tinere, pentru a mă împinge să intru în cariera pe care el însuși o alesese. Acceptasem pentru că asta îi făcea plăcere tatălui meu și, de asemenea, pentru că eram curios să-l văd și să-l aud în altă rol decât cel pe care îl juca printre noi. Nu mă gândam la nimic mai mult. Ceea ce se petrecea într-un tribunal mi se păruse întotdeauna la fel de firesc și de inevitabil ca o trecere în revistă de 14 iulie sau o distribuire de premii. Aveam despre asta o foarte... abstractă idee și care nu mă stinghe N-am păstrat totuși din ziua aceea decât o singură imagine, aceea a vinovatului. Cred că era într-adevăr vinovat, puțin importă de ce, dar acest omul de vreo 30 de ani, cu păr roșcat și rar, părea atât de hotărât să recunoască totul, atât de sincer speriat de ceea ce făcuse și de ceea ce avea să-i se facă, încât după câteva minute nu m-am mai uitat decât la el. Avea aerul unei bufnițe speriate de o lumină prea puternică, Nodul cravatei lui nu se ținea exact în unghiul gulerului. Își rodea unghiile de la o singură mână, dreapta. Pe scurt, nu insist. Ai înțeles că era un om viu? De acest fapt, eu îmi dădeam seama brusc. Nu mă gândisem la el până atunci, decât încadrându-l în categoria comodă de inculpat. Nu pot să spun că l-am uitat atunci pe tata, dar ceva mă strângea la burtă care îmi răpea orice altă atenție, în afară de cea pe care o acordam acuzatului. Nu ascultam aproape nimic. Simțeam că voi o să-l omoare pe acest om viu și un instinct formidabil mă aducea alături de el ca un val cu un fel de încăpățânare oarbă. Nu m-am trezit cu adevărat decât odată cu rechizitoriul tatălui meu. Transformat de roba lui roșie, nici cum se cade și nici afectuos, gura lui viermuia de fraze enorme care ieșeau fără încetare din ea ca niște șerpi. Și am înțeles că el cerea moarte acestui om în numele societății și că cerea chiar să-i se taie capul. E adevărat, el nu spunea decât acest cap trebuie să cadă, dar, în definitiv, deosebirea nu era mare și-i același lucru într-adevăr din moment ce el obținuse acest cap, atâta doar că nu el fu cel care execută sentința, iar eu, care am urmărit după aceea afacerea până la concluzia ei, exclusiv, am avut cu acest nenorocit o intimitate mult mai verticinoasă decât a avut-o vreodată tatăl meu. Începând din această zi, m-am interesat cu oroare de justiție, de condamnările la moarte, de execuții. Și m-a apucat amețela când am constatat că tatăl meu asistase probabil de mai multe ori la ucideri și că asta se întâmpla în zilele în care tocmai se scula foarte devreme. Da, el întorcea deșteptătorul în aceste cazuri. N-am întrezi să vorbesc cu mama despre asta dar am observat-o atunci mai bine și am înțeles că nu mai era nimic între ei și că ea ducea o viață de renunțare. Asta m-a ajutat să o iert, cum spuneam atunci. Mai târziu am aflat că nu aveam pentru ce să o iert, pentru că ea fusese săracă toată viața ei până la căsătorie și sărăcia o învățase să se resemneze. Te aștepți fără îndoială să-ți spun că am plecat imediat? Nu, a mai rămas mai multe luni, aproape un an. Dar mi-era inima bolnavă. Într-o seară, tatăl meu ceru deșteptătorul pentru că trebuia să se scoale de vreme. N-am dormit toată noaptea. A doua zi când s-a întors, plecasem. Trebuie spus numai decât că tatăl meu mă căută, că m-am dus să-l văd, că fără să-i explic ceva, i-am spus liniștit că m-aș sinucide dacă m-ar să mă întorc. El acceptă până la urmă că ce avea o fire mai curând blândă. Îmi ținut un discurs asupra prostiei de a voi să-ți trăiești viața, Astfel își explica gestul meu și nu i-am schimbat părerea. Îmi făcă o mie de recomandări și stăpâni la lacrimile sincere care îi veneau în ochi. Mai apoi, destul de multă vreme după aceea, am revenit totuși cu regularitate să-mi văd mama și atunci l-am întâlnit. Aceste legături erau, cred, suficiente. Cât despre mine, nu eram pornit împotriva lui. Aveam doar puțină tristețe în inimă. Când a murit, am luat-o pe mama la mine și ar mai fi și acum cu mine dacă n-ar fi murit la rândul ei. Ciuma, pista 11 Am insistat îndelung asupra acestui început pentru că el fu într-adevăr începutul la tot ce a urmat. Acum are să meargă mai repede. Am cunoscut sărăcia la 18 ani, ieșind din îndestulare. Am avut tot felul de meserii pentru ca să-mi câștig existența. Nu mi-a reușit prea rău. Dar ceea ce mă interesa era condamnarea la moarte. Vreau să mă achit față de bufnița roșcată. dept care am făcut politică, cum se spune. Nu voiam să fiu un ciumat. Iată totul. Am crezut că societatea în care trăiam era cea care se sprijinea pe condamnarea la moarte și, combătând-o, credeam că combat uciderea. Așa am crezut, așa mi-au spus alții și, de fapt, era în mare măsură adevărat. Am intrat de cină cu aceștia din urmă pe care iubeam și pe care n-am încetat să iubesc nici acum. Am rămas multă vreme cu ei și nu este țară în Europa la ale cărei lupte să nu fi luat parte. Să trecem peste asta. Bineînțeles, știam că și noi pronunțam în unele cazuri condamnări, dar mi se spunea că aceste câteva morți erau necesare pentru ca să vină o lume în care nimeni nu va mai fi ucis. Era adevărat într-un anume fel și la urma urmelor, poate că nu sunt eu capabil să mă mențin în acest gen de adevăruri. Ceea ce e sigur este că ezitam, dar mă gândeam la bufniță și puteam să continui până în ziua în care am văzut o execuție. Era în Ungaria, și aceeași amețeală care cuprinsese copilul de altă dată ne-a întunecat privirea de bărbat. N-ai văzut niciodată cum se împușcă un om? Nu, bineînțeles. Asta se face în general pe bază de invitație și publicul i ales dinainte. Rezultatul e să la ceea ce se știe din stampe și din cărți. O legătură la ochi, un stâlp și mai încolo câțiva soldați. Ei bine, nu. Știi că, din potrivă, plutonul de execuție se așează la un metru jumătate de condamnat? Știi că, dacă condamnatul ar face doi pași înainte, ar atinge puștile cu pieptul? Știi că... Știi că la această scurtă distanță, soldații își concentrează tirul asupra regiunii inimii și că toți, împreună cu gloanțele lor mari, fac acolo o gaură în care ai putea să bagi pumnul? Nu, nu știi, pentru că astea sunt amănunte despre care nu se vorbește. Pentru ciumați, somnul oamenilor este mai sfânt decât viața. Nu trebuie împiedicați oamenii cum se cade să doarmă. Ar însemna să dai dovadă de prost gust și bunul gust constă în a nu insista. Toată lumea știa asta. Dar eu, de atunci, n-am mai dormit bine. Gustul amar mi-a rămas în gură și n-am încetat să insist, adică să gândesc asupra acestui lucru. Am înțeles atunci că eu, cel puțin, nu încetasem să fiu înciumat în tot timpul acestor lungi ani. Ani în care credeam totuși că lupt din tot sufletul, tocmai împotriva ciumei. Am aflat că subscrisesem indirect la moartea a mii de oameni, că provocasem chiar această moarte găsind bune acțiunile și principiile care în mod fatal o antrenaseră. Ceilalți nu păreau stingeriți de asta, sau cel puțin nu vorbeau niciodată despre asta în mod spontan, iar eu aveam un nod în gât. Eram cu ei și mă simțeam totuși singur. Când mi se întâmpla să-mi exprim scrupulele, îmi spuneau că trebuie să reflectez la ceea ce este în joc și îmi dădeau argumente adesea impresionante ca să mă facă să înghit ceea ce nu mi pe gât. Și eu le răspundeam că marii ciumați, cei care își pună robe roșii, au și ei argumente excelente în aceste cazuri și că dacă admitem argumentele de forță majoră și necesitățile invocate de micii ciumați, nu mai puteam să le resping pe cele ale celor mari. Ei mă făceau să observ că felul cel mai potrivit de a da dreptate robelor roșii era de a le lăsa exclusivitatea condamnării. Și eu îmi spuneam atunci că dacă cedezi odată în această problemă, nu mai există motive să te oprești. Se pare că istoria mea a a dreptate. Astăzi se întrec cine să o mai mult. Sunt toți cuprinși de furia uciderii și nu pot să facă altfel. Ceea ce mă interesa în orice caz nu era raționamentul. Era bufnița roșcată, această murdară aventură în care murdare guri ciumate anunța un om în lanțuri că o să moară și aranjau tot ce trebuia ca el să moară cu adevărat după nopți și nopți de agonie, în timpul cărora aștepta cu ochii deschiși să fie asasinat. Ceea ce mă interesa era gaura din piept și îmi spunem că până una alta și cel puțin în ceea ce mă privește voi refuza să-i găsesc vreodată vreo rațiune, una singură, acestei dezgustătoare măcelării. Da, am ales această orbire încăpățenată așteptând să văd mai clar. De atunci nu m-am schimbat. E multă vreme de când mi-e rușine, rușine de moarte, de a fi fost, chiar dacă de departe, chiar dacă de bună credință, la rândul meu, un ucigaș. Cu timpul mi-am dat doar seama că chiar cei care sunt mai buni decât alții nu se pot împiedica astăzi de a omorâ sau de a lăsa să se omoare pentru că e în logica vieții în care trăiesc și că nu putem să facem un gest în această lume fără să riscăm de a aduce moartea. Da, am continuat să-mi fie rușine, am învățat asta, că suntem cu toții implicați în ciumă și mi-am pierdut liniștea. O mai caut și astăzi, încercând să înțeleg pe toți și să nu fiu dușmanul de moarte al nimănui. Știu numai că avem datoria să facem ce trebuie pentru a nu mai fi ciumați și că numai asta poate să ne facă să sperăm să ne răgăsim pacea interioară sau cel puțin, în lipsa ei, o moarte onorabilă. Numai asta poate să aducă ușurare oamenilor și, dacă nu se-i salveze, barem să le facă cât mai puțin rău posibil și câteodată chiar puțin bine. Și de aceea m-am hotărât să refuz tot ceea ce, de aproape sau de departe, din rațiuni bune sau rele, determină omorurile sau le justifică. De aceea și această epidemie nu mă învață nimic în afară de faptul că trebuie să lupt alături de voi. Eu știu un mod sigur. Da, eu știu totul despre viață, vezi bine? că fiecare poartă în el ciuma, fiindcă nimeni, da, nimeni pe lume nu este neatins și că trebuie să te supraveghezi fără încetare ca să nu fi adus într-o clipă de neatenție în situația de a sufla în chipul altuia și de a-i transmite boala. Ceea ce e firesc e microbul. Restul, sănătatea, integritatea, puritatea, dacă vrei, este un rezultat al voinței și al unei voințe care nu trebuie să se oprească niciodată. Om cinstit cel care nu infectează aproape pe nimeni este acela a cărui neatenție este cea mai mică posibilă. Și trebuie voință și încordare pentru a nu fi niciodată neatent. Dar este foarte obositor să fii ciumat. Dar este încă și mai obositor de a nu voi să fii. Din piscina asta arată toată lumea oboseală, fiindcă toată lumea astăzi e puțin ciumată. Dar de aceea unii care vor să înceteze să fie... Încearcă o oboseală extremă de care nimic nu-i va mai mântui în afară de moarte. Până atunci, eu știu că nu mai valorez nimic pentru lumea asta și că din clipa când am renunțat să ucid, m-am condamnat la un exil definitiv. Istoria o vor face ceilalți. Știu de asemenea că, în aparență, nu pot să-i judec pe acești ceilalți. Îmi lipsește o calitate ca să fiu un ucigaș rațional. Nu e deci o superioritate. Dar acum consimt să fiu ceea ce sunt. Am învățat ce e modestia. Spun numai că există pe acest pământ flageluri și victime și că trebuie atât cât e posibil să refuzi să fii de partea flagelului. Asta ți se va părea poate puțin cam simplu și nu știu dacă e simplu, dar știu că e adevărat. Am auzit atâtea raționamente care dau cât pe aici să mă zăpăcească la cap și care au zăpăcit suficient alte capete pentru a le face să consimtă la asasinat, încât am înțeles că toată nenorocirea oamenilor Vine de acolo că ei nu folosesc un limbaj clar. M-am hotărât atunci să folosesc un limbaj clar și să am o portare deschisă ca să găsesc drumul cel bun. În consecință, spun că există flageluri și victime și nimic mai mult. Dacă, spunând asta, devin flagel eu însumi, cel puțin eu nu consimt la asta, încerc să fiu un ucigaș nevinovat. Aveți că nu e o ambiție mare. Ar trebui, bineînțeles, să existe o a treia categorie, aceea a adevăraților medici, dar faptul e că nu îi întâlnești prea des și că trebuie să fie greu să îi întâlnești. De aceea m-am hotărât să trec de partea victimelor în orice ocazie pentru a limita pagubele. În mijlocul lor pot cel puțin să caut cum se ajunge la a treia categorie, adică la pacea interioară. Terminând, taru își legăna piciorul și lovea încet cu căcăiul în terasă. După o tăcere, doctorul se ridică puțin și îl întrebă pe Taru dacă are o idee despre drumul pe care trebuie să apuci ca să ajungi la acea pace. Da, simpatia! Două de ambulanță răsunară în depărtare. Exclamațiile, confuzia din aui, se concentrare la marginea orașului aproape de colina pietroasă. Se auzi în același timp ceva care semăna cu o detunătură. Apoi tăcerea reveni. Riu numără două clipiri de far. Briza părea să cape de mai multă putere și, în același timp, un suflu venind dinspre mare aduse un miros sărat. Se auzea acum, într-un mod distinct, respirația surda a valurilor, lovindu se de faleză. Pe scurt, zise Taro cu simplitate, ceea ce mă interesează este să știu cum ajungi să devii un sfânt. Dar, dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Tocmai, poți oare să fii sfânt fără Dumnezeu? Este singura problemă concretă pe care o cunosc astăzi. Brusc, o licărire mare țâșnit din partea de unde veniseră strigătele și venind împotriva vântului, o calmoare obscură ajuse ajunse până la cei doi bărbați. Licărirea se stinse numai decât și, departe, la marginea teraselor, nu rămase decât o boare roșiatică. Într-o clipă de a vântului, s-au ziră distinct strigăte de oameni, apoi zgomotul unei împușcături de armă și urletele unei mulțimi. Taru se ridicase și asculta. Nu se mai auza nimic. Au fost iar încă erări la porți. S-a sfârșit acum," zise Rieu. Taru murmură că nu se sfârșește niciodată și că vor fi încă victime pentru că asta e în ordinea lucrurilor. Posibil," răspunse doctorul. Dar știi, dumneata, eu mă simt mult mai solidar cu un viș decât cu sfinții. N-am preferință, cred, pentru eroism și sfințenie." Ceea ce mă interesează este să fiu un om." Da, căutăm același lucru, dar eu sunt mai puțin ambițios." Rieu își spuse că Taru glumea și se uită la el. Dar în vaga lumină care venea din cer, el văzu o față tristă și serioasă. Vântul creștea din nou și Rieu simți că era călduț în atingere cu pielea. Taru se scutură. Știi," zise el, Ceea ce ar trebui să facem pentru prietenie?" Ceea ce dorești," zis Ryu. Să facem o baie în mare. Chiar pentru un viitor sfânt e o plăcere demnă." Ryu zâmbea. Cu permisurile noastre putem să mergem pe ding." În cele din urmă e prea stupit să nu trăiești decât în mijlocul ciumei." Bineînțeles, un om trebuie să se bată pentru apărarea victimelor, dar dacă lui încetează să-i mai placă altceva..." La ce-i servește să se bată?" Da," a zis Rieu. Să mergem!" După puțin timp, mașina se oprea aproape de gridajul portului. Luna răsărise. Un cer lăptos proiecta peste tot umbre palide. În spatele lor se ridica întrepte orașul și de acolo venea un suflu cald și bolnav care îi împingea spre mare. Arătară hârtine unui pasnic care le examină destul de îndelung. Trecură și printre poenele acoperite de butoaie, Printre mirosurile de vin și de pește, o luară în direcția digului. Cu puțin timp înainte de a ajunge acolo, mirosul de iod și de alge le anunță marea, apoi o auziră. Foșnea încet la picioarele marilor blocuri de piată ale digului și cum ei urcarea pe ele, Ele a apărut densă ca de catifea, suplă și lucioasă ca un animal. Se așezară pe stâncile întoarse spre larg. Apele se umflau și se retrăgeau cu încetinală. Această respirație calmă a mării făcea să nască și să dispară reflexe uleioase la suprafața valurilor. Înaintea lor era noaptea fără margini. Rieu, care simțea sub degete suprafața zgrunțurasă a pietroailor, era stăpânit de o stranie fericire. Întors spre taru, el ghici pe chipul calm și grav al prietenului său aceeași fericire care nu uita nimic, nici chiar asasinatul. Se dezbrăcară. Rieu se aruncă cel din tâi. Reci la început, Valurile ei se părură moi când ieși la suprafață. După câteva mișcări de not, își dădu seama că marea era caldă în seara aceea. Avea acea moliciune călduță a măilor de toamnă, care iau din pământ căldura înmagazinată timp de luni întregi. În nota regulat. Bătăia picioarelor sale lăsa în urmă o fierbere de spumă. Apa ai fugea de-a lungul brațelor ca să se lipească de picioare. O clipocire greală anunță că tarul s-aruncase de sus. Riu se întoarse pe spate și rămase nemișcat cu fața la cerul răsturnat, plin de lumina lunii și de stele, răsuflând de lung. Apoi, priceput din ce în ce mai distinct, un zgomot de apă lovită, straniu de clar tăcerea și singurătatea nopții. Taru se apropia, i s-auzi curând respirația. Riu se răsuci, ajunse în dreptul prietenului său și înotă înnotă în același ritm. Taru înaintea cu mai multă putere decât el și trebuie să nuate mai repede timp de câteva minute înainteră cu aceeași cadență și cu aceeași vigoare singuratici departe de lume, eliberați în sfârșit de oraș și de ciumă. Riu se opri el din tâi și și reveniră concetinală până într un moment când intră într-un curent înghețat, fără să zică nimic, grăbirea amândoi mișcările, biciți de această surpriză a mării. După ce se îmbrăcă pornire înapoi fără să fi rostit un cuvânt, dar inimile lor bătau la fel, și amintirea acestei nopți le era plăcută. Când zărirea de departe Santine ntinela ciumei, rio știa că taru își spunea ca și el că boala îi uitase un moment, că asta era bine și că acum trebuia să o ia de la cap. Da, trebuia să o ia de la cap și ciuma nu uita pe nimeni prea multă vreme. În timpul lunii decembrie ea arse în piepturile concetățenilor noștri, ilumină cuptorul, populă taberele de umbre care nu făceau nimic, nu încetă în sfârșit, să înainteze cu mersul ei răbdător și sacadat. Autoritățile contă să zilele friguroase pentru a opri această înaintare și totuși ciuma trecea prin cele din tâi asprime ale anotimpului fără să se simchisească. Mai trebuia încă așteptat, dar tot așteptând, sfârșești prin a nu mai aștepta și întregul nostru oraș trăia fără viitor. Cât despre doctor, momentul trecător de liniște și de prietenie care fusese dat nu se repetă se deschis încă un spital și Rie nu mai stătea între patru ochi decât cu bolnavi. El observă însă că în acest stadiu al epidemiei, când ciuma lua din ce în ce mai des forma pulmonară, bolnavii păreau că ajută într-o oarecare măsură medicul. În loc să cadă în ghearele dispărării sau apatiei de la început, ei păreau să-și facă o idee mai exactă despre interesele lor și cereau ei înșiși ceea ce le putea fi cel mai util. Ei cereau fără încetare să bea și toți de rău să fie cald în încăperi. Cu toate că efortul era același pentru doctor, el se simțea totuși mai puțin singur în aceste ocazii. Spre sfârșitul decembrie, Rieu, primit de la domnul Otong, judecătorul de instrucție care se afla încă în tabără, o scrisoare în care îi spunea că timpul său de carantină trecuse, că administrația nu regăsea hârtia cu data intrării lui acolo și, cu siguranță, îl ținea încă în tabăra de internare din eroare. Soția lui ieșită de câteva timp protestase la prefectură, unde fusese o primită și unde îi se spusese că nu există niciodată eroare. Riu îi spuse lui Rambert să intervină și câteva zile după îl văzu pe domnul Oton, sosind. Fusese într-adevăr o eroare și Riu se indignă puțin, dar domnul Oton, care slăbise, ridică o mână moale și zise, cântărindu-și cuvintele, că oricine se poate înșela. Doctorul gândi doar că se schimbase ceva în firea lui. Ce să faceți acum, domnule judecător? Vă așteaptă dosarele? Ei bine, nu, zise judecătorul. Aș vrea să-mi iau concediu. Într-adevăr, trebuie să vă odihniți. Nu e asta. Aș vrea să mă întorc în tabără. Rie, se mierea. Abia ați ieșit. M-ați înțeles greșit. Mi s-a spus că există voluntari în administrația de acolo. Judecătorul își rostogolea puțin ochii să rotunzi și încerca să-și netezească unul din smocurile lui de păr. Înțelegeți? Aș avea ce face. Și apoi e stupit ce spun, dar o să mă simt mai puțin despărțit de băiețașul meu. Riu îl privea. Nu era cu putință ca în acești ochi duri și banali să răzbat așa repede ceva blând, dar deveniseră mai neguroși, pierduseră puritatea lor metalică. Bineînțeles, a zis Rieu. O să mă ocup de asta din moment ce doriți acest lucru." Și doctorul se ocupă într-adevăr, iar viața cetății ciumate își reluă cursul până la Crăciun. Taru continua să se arate peste tot cu felul lui liniștit și eficace. Rambert îi mărturisit doctorului că stabilise, datorită ajutorului celor doi tineri pasnici, un sistem de corespondență clandestină cu soția lui. Primea din când în când câte o scrisoare. Îi propuse lui Rieu să profite și el de sistemul lui." Și acesta acceptă. Scrise pentru întâia oară după luni întregi, dar cu foarte mare greutate. Nu mai cunoștea limbajul de altă dată. Scrisoarea plecă, răspunsul întârzia să vină. În ceea ce îl privea pe Cotar, micile lui operații de speculă îl îmbogățeau și prospera. De despre Grong, perioada sărbătorilor nu avea să-i reușească. Crăciunul din anul acelea fu mai degrabă sărbătoarea infernului decât aceea a Evangheliei. Prăvăliile goale și lipsite de lumină, șocolățile artificiale sau cutiile goale din vitrine, tramvaile încărcate de chipuri îndunecate, nimic nu mai amintea de Crăciunurile trecute. În această sărbătoare în care toată lumea săracă sau bogată se reunea odinioară, nu mai era loc decât pentru câteva bucurii singuratice și rușinoase pe care cei privilegiați și le procurau, plătându-le cu aur în adâncul vreunei prăvălii goase. Bisericile erau pline mai degrabă de vaete decât de rugăciuni de prostlăvire. În orașul posămărât și înghețat mai alergau câțiva copii încă neștiutori de ceea ce îi amenința. Dar nimeni nu îndrăznea să li de anunțe pe Dumnezeul de altă dată, încărcat de daruri, bătrân ca suferința umană, dar nou ca tânăra speranță. Nu mai era loc în inima nimănui decât pentru o foarte bătrână și foarte posămărâtă speranță. Aceea chiar care împiedică oamenii să se lase pe mâna morții, și care nu e decât o simplă încăpățânare de a trăi. În ajun, Groun nu venise la întâlnire. Rieu, neliniștit, trecuse pe la el dis de dimineață fără să-l găsească. Toată lumea fusese pusă pe picioare. Spre prânz, Rambert veni la spital să-l avertizeze pe doctor, călzărise pe Groun de departe, rătăcind pe străzi, cu o descompusă. Apoi îl pierduse din vedere. Doctorul Citaru plecarea cu mașina să-l caute. La a prânz pe o vreme de ger, Rieu, ieșind din mașină, se uita de la distanță la Grun, care stătea aproape lipit de o vitrină plină cu șucării de lemn lucrate grosolan. Pe chipul bătrânului funcționar curgeau fără întrerupere lacrimi și aceste lacrimi răscoliră pe Rieu pentru că le înțelegea și le simțea și el în beregată. Și, și el de logotna nefericitului Grun, care avusese loc înaintea unui magazin împodobit ca de Crăciun și de Jeanne, a plecată spre el ca să-i spună că e bucuroasă. Din adâncul anilor îndepărtați, în chiar inima acestui flagel, urca spre grăun, asta era sigur, glasul proaspăt al femeii. Riu știa ce gândea în acest minut bătrânul, care plângea, gândind același lucru ca și el, că această lume fără dragoste era ca o lume moartă și că vine totdeauna un ceas când te obosesc închisorile, munca și curajul. Și îi implor chipul unei ființe și inima vrăjită a iubirii. Dar celălalt îl zări prin geam. Fără să înceteze să plângă, se întoarce și se rezemă cu spatele de bitină ca să-l vadă venind. Ah, domnule doctor! Ah, domnule doctor! făcea el. Riul, tădu din cap, aprobându-l, incapabil să scoată un cuvânt. Această disperare era și a lui, și ceea ce frângea inima în clipa aceea, era imensa mânie care îl cuprinde pe om înaintea unei dureri pe care toți o împărtășesc. Da, Graun, zisea el, aș vrea să am timp să scriu o scrisoare, ca să știe și ca să poată să fie fericită, fără remușcări. Cu un de violență, Rieu îl făcu pe Graun să se miște. Celălalt continua lăsându-se aproape tărât, bolborosind frânturi de fraze. E prea multă vreme de când durează. Îți vine să-ți dai drumul? N-ai Ah, domnule doctor, așa par liniștit, dar mi-a trebuit totdeauna un efort uriaș ca să fiu doar normal. Iar acum și asta e încă prea mult." Se opri tremurând din tot corpul și cu privirea rătăcită. Riu îi luă mâna. Ardea. Trebuie să te duce acasă." Dar Groun îi scăpă și alergă câțiva pași. Apoi se opri Desfăcu brațele și începu să se lege dinainte în dărăt. Se în loc și căzu pe trotoară în înghețat, cu chipul mânjit de lacrimile care continuau să-i curgă. Trecătorii priveau de departe, opriți brusc, neîntrăsnind să mai înainteze. Trebuie ca Rieu să-l ia pe bătrân în brațe. În patul său acum, grăun se înnăbușa. Plămânii îi erau prinși. Rieu se gândea. Funcționarul n-avea familie. La ce bun să-l transporte? O să stea singur cu tarul să-l îngrijească. Groun se înfundase în pernă cu obrazul verzui și cu privirea stinsă. Se uita nemişcat la focul slab pe care tarul a prindea în șemineu cu sfărămăturile unei lăzi. Merge rău, zise el. Și din adâncul plămânilor săi, în flăcări, ieșea un ciudat hârâit care însoțea tot ceea ce zicea. Ryo îi recomandă să tacă și zise că o să se întoarcă. Bolnavul avu un suruz bizar și odată cu el un soi de duioșie ei urcă pe chip. Dacă scap, jos a domnule doctor, zise el făcându-i cu ochiul cu greutate. Dar imediat după aceea, căzu într-o stare de prostrație. Câteva ore mai târziu, Ryo și taru îl găsiră pe bolnav în capul oaselor și Ryo se sperie citind pe chipul său progresele răului care l-ar da. Dar gronc, fărea mai lucid și imediat, cu o voce ciudată de spartă, îi rugă să -i aducă manuscrisul pe care îl pusese într-un sertar. Tarul îi dădu foile pe care bolnavul le strânse la piept, fără să le privească, pentru ca să le întindă apoi doctorului, invitându-l printr-un gest să le citească. Era un manuscris scurt, de vreo 50 de pagini. Doctorul le răsfoii și înțelese că toate aceste foi nu conțineau decât aceeași frază recopiată la nesfârșit, modificată, îmbogățită sau sărăcită. Fără încetare, luna mai, Amazona și aleile din pădurea Buloni se confruntau și se așezau în diferite feluri. Lucrarea avea și explicații, uneori ne de lungi și variante, dar la sfârșitul ultimei pagini o mână scrisese doar atât, îngrijit cu o cerneală încă proaspătă. Draga mea, Jean, astăzi e Crăciunul! Deasupra, caligrafiată cu grijă, se găsea ultima versiune a frazei. Citiți," spuse gran. Și eu citi. Într-o frumoasă dimineață de mai, o zveltă azoană călare pe o somtoasă iapa alezană, parcurgea prin mijlocul florilor aleile din pădurea... O fi bine așa?" zise bătrânul cu o voce de febră. Eu nu ridică ochii asupra lui. Ah!" zise celălalt agitat. Știu eu, cuvântul frumoasă, ăsta e cel care nu e potrivit." Riu îi luă mâna care era întinsă pe cuvertură. Lăsați, domnule doctor, nu să mai am timp." Pieptul i se ridica trudnic și el strigă deodată. Puneți-l pe foc." Doctorul ezită, dar îl repetă ordinul cu un accent atât de cumplit și o astfel de suferință în glas că Riu aruncă foile în focul aproape stins. Odaia se lumină numai decât și o scurtă căldură o reîncălzi. Când doctorul reveni lângă bolnav, acesta se întorsese cu spatele, aproape că atingea peretele cu fața. Taru se uita pe fereastră, străind parcă de scena care avusese loc. După ce îi injectă bolnavului serul, Ryo îi spuse prietenului său că grăunul nu s-a apuce dimineața și Taru se oferi să rămână. Doctorul acceptă. Ideea că Grân o să moară îl urmări toată noaptea. Dar a doua zi dimineața, Riu îl găsi pe Grân, în capul oaselor stând de vorbă cu Taru. Febra dispăruse. Nu-i mai rămăseseră decât semnele unei epuizări generale. Ah, domnule doctor, zise funcționarul, rău am făcut. Dar o să o iau de la cap. Țin minte totul, o să vedeți. Să așteptăm, îi spuse Riu lui Taru dar la amiază nimic nu se schimbase. Sara, Grom putea fi considerat ca salvat. Riu nu înțelegea nimic din această înviere. Cam la aceeași epocă, totuși, îi se aduse lui Riu o bolnavă a cărei stare el o, -o disperată și pe care o izolă imediat la sosirea ei în spital. Fata era în plin delir și prezenta simptomele ciumei pulmonare, dar a doua zi dimineață febra scăzuse. Doctorul lui se se că recunoaște ca și în cazul lui Grom ameliorarea matinală pe care experiența l -o să o considere drept un semn rău. La prânz, totuși, febra nu se urcase. S-ar cu câteva linii numai și a doua zi dimineața dispăruse. Fata, cu toate că era slăbită, respira cu surință în patul ei. Riu îi spuse lui Taru că era salvată împotriva tuturor regulilor. Dar în cursul săptămânii, patru cazuri asemănătoare se prezentară la secția doctorului. La sfârșitul aceleiași săptămâni, Bătrânul astmatic îi primi pe doctor și pe taru cu toate semnele unei mari agitații. Gata!" zicea el. Ies iar!" Cine?" Ei, cine, șobolanii!" Din aprilie nici niciun șobolan mort nu mai fusese descoperit. Oare o să luăm de la cap?" zise tarul lui Irie. Bătrânul își freca mâinile. Se i vezi alergând! E o plăcere!" El văzuse doi șobălani vii intrând la el prin ușa de la stradă. Vecinii spuseseră că și la ei își făcuseră apariția guzganii. Pe unele poduri s-auza din nou zdrângăneala lor uitată de luni întregi. Eu așteptă publicarea statisticilor generale, care avea loc la începutul fiecarei săptămâni. Ele relevau o dare înapoi a molimei. Ciuma, pista 12 Capitolul 5 cu toate că această bruscă retragere a molimei fu nesperată, concetățenii noștri nu se grăbiră să se bucure. Lunile care trecuseră, deși sporiseră dorința lor de eliberare, îi învățaseră să fie prudenți și obișnuiseră să conteze din ce în ce mai puțin pe un sfârșit apropiat al epidemiei. Totuși, acest fapt nou era pe toate buzele și, în adâncul inimilor, s agita o mare speranță nemărturisită. Toate celelalte treceau pe planul al doilea. Noile victime ale ciumei când erau foarte puțin pe lângă acest fapt exorbitant. Statisticile scăzuseră. Unul din semnele că epoca sănătății, fără a fi sperată în mod deschis, era totuși așteptată în secret, era faptul că, începând din acest moment, concetățenii noștri vorbeau bucuroși, deși cu un aer de indiferență, despre modul în care se va organiza viața după ciumă. Toată lumea era de acord în a gândi că părțile plăcute ale vieții dinainte nu vor fi regăsite dintr-o dată și că era mai ușor să distrugi decât să construiești. Se aprecia doar că aprovizionarea întâi putea să fie puțin ameliorată și că, în felul acesta, am scăpat de grija cea mai presantă. Dar, de fapt, sub aceste remarci neînsemnate, o speranță nesăbuită se dezlănțuia în același timp și până la un astfel de punct, încât concetățenii noștri își dădeau uneori seama de ea și îi se grăbeau atunci să afirme că, oricum, izbăvirea nu era hotărâtă pentru a doua zi. Și, într-adevăr, ciuma nu se opria a doua zi, dar, în aparență, ea își pierdea puterile mai repede decât s-ar fi putut în mod rațional să se spere. În timpul primelor zile ale lunii ianuarie, lumina soarelui se instală cu o persistență neobișnuită și părut păru să țeasă cristale deasupra orașului. Și cu toate acestea, niciodată cerul nu fusese atât de albastru. Timp de zile întregi, splendoarea lui imoabilă și înghețată inundă orașul... Cu o lumină neîntreruptă. În acest aer purificat, în trei săptămâni și prin prăbușiri succesive, ciuma a părut să se istovescă în cadavrele din ce în ce mai puțin numeroase pe care le alinia. Ea pierdu într-un spațiu scurt de timp aproape totalitatea forțelor ei pe care le acumulase timp de lunii întregi. Văzând-o ratând prăzi sigure, ca grand sau cafata din spitalul lui Rieu, ajungând timp de două-trei zile la paroxism în unele cartiere, în timp ce dispărea complet din altele, înmulțindu-și victimele lunea, iar miercurea lăsându-le să scape aproape pe toate, văzându-o astfel gâfâind sau înăpustindu-se, ai fi zis că se dezorganiza de enervare și de oboseală, că pierdea, odată cu stăpânirea de sine, eficacitatea matematică și supremă care constituise forța ei. Serul lui Castel cunoștea deodată o serie de reușite care îi fusese refuzate până acum. Fiecare dintre măsurile luate de medici și care înainte nu dădeau niciun rezultat, păreau deodată să lovească în plin. Se părea că ciuma era la rândul ei hăituită și că slăbiciunea ei bruscă dă datărie armelor tocite care îi fuseseră opuse până atunci. Din vreme în vreme numai, boala se încrâncena și, într-un fel de trăsări de oarbă, răpunea trei sau patru bolnavi în a căror vindecare se sperase. Ei erau ghinioniștii ciumei, cei pe care i-ai ucida în plină speranță fu cazul judecătorului Otung, care trebuie evacuat din tabăra de carantină și Tarus spuse într-adevăr despre el că nu a noroc fără să se poată ști însă dacă se gândea la moartea sau la viața judecătorului. Dar în ansamblu, infecția se retăgea pe toată linia și comunicatele prefecturii care dăduse mai întâi naștere unei timide și secrete speranțe confirmarea până la urmă în mintea publicului convingerea că victoria era dobândită și că boala părăsa pozițiile. În realitate, era greu de decis că era vorba de o victorie. Erai numai obligat să constați că maladia părea să plece așa cum venise. Strategia care îi se opunea nu se schimbase, ineficace ieri și astăzi aparent reușită. Aveai doar impresia că maladia se epuizase ea însăși, sau poate că se retrăgea după ce își atinsese toate obiectivele. Pentru un fel, orul ei se terminase. Ai fi spus cu toate astea că nimic nu era schimbat în oraș. Mereu tăcute în timpul zilei, străzile erau invadate seara de aceeași mulțime. Doar atât că acum dominau paltoanele și fularele. Cinematografele și cafenelele făceau aceleași afaceri, dar privind mai de aproape, puteai să observi că figurile erau mai destinse și că uneori zâmbeau. Și avea ocazia să constați că până atunci nimeni nu zâmbise pe străzi. În realitate, vâlul opac, care de luni de zile înconjura orașul, Fusese sfârșit și în fiecare luni, oricine putea să constate, după știrile radioului, că sfârșietura se mărea și că, în sfârșit, se va putea răsufla. Nu era încă decât o ușurare cu totul negativă și care nu se manifesta pe față. Dar în timp ce înainte nu s-ar fi aflat fără oarecare neîncredere că plecase un tren sau că sosise un vapor sau că va fi din nou autorizată circulația automobilelor, anunțul acestor evenimente, la mijlocul ianuarie, n-ar fi provocat din potrivă nicio surpriză. Era puțin lucru fără îndoială, dar această ușoară nuanță exprima de fapt uriașele progrese făcute de concetățenii noștri pe calea speranței. Se poate spune de altfel că, începând din momentul în care cea mai infimă speranță deveni posibilă pentru populație, se sfârși cu domnia efectivă a ciumei. Nu rămâne mai puțin adevărat că în tot timpul lunii ianuarie concetățenii noștri reacționară într-un fel contradictoriu, și anume, îi trecură rând pe rând de la excitare la depresiune. Astfel au fost înregistrate noi tentative de evaziune, chiar în momentul în care statisticile erau cele mai favorabile. Asta surprinse mult autoritățile și însă și posturile de gardă din moment ce cea mai mare parte a evaziunilor reușiseră. De fapt, oamenii care evadau în aceste momente le dau ascultare unor sentimente firești. Datorită ciumei, la unii se înrădăcinase un scepticism adânc de care nu se puteau dezbăra. Speranța nu mai acționa asupra lor. Chiar atunci când vremea ciumei trecuse, ei continuau să trăiască conform normelor ei. Aceștia rămăseseră în urma evenimentelor, la alții din potrivă, și aceștia se reclutau mai ales dintre cei care trăiseră până atunci despărțiți de ființele pe care le iubeau, după acest lung timp de claustrare și de descurajare, vântul speranței, care se ridica, Aprinsese o febră și o nerăbdare care le răpise orice stăpânire de sine. Îi apuca un fel de panică la gândul că puteau atât de aproape de țintă să moară, că nu vor revedea ființa pe care o iubeau și că nu vor fi răsplătiți pentru aceste lungi suferințe. Deși lunii întregii perseveraseră în așteptare, cu o tenacitate obscură, în ciuda închisorii și a exilului, prima speranță fu suficientă ca să distrugă ceea ce teama și disperarea nu putuse răștirbi. Ei se năpustiră ca niște nebuni pentru a o lua înaintea ciumei, incapabil să-i urmeze ritmul până în ultimul moment. În același timp de altfel, se manifestară semne spontane de optimism. Astfel fu înregistrată o scădere sensibilă a prețurilor. Din punctul de vedere al economiei pure, această mișcare era inexplicabilă. Greutățile rămâneau aceleași, formalitățile de carantină fuseseră menținute la porți și aprovizionarea era departe de a fi ameliorată. Se asista deci la un fenomen pur moral, ca și cum retragerea ciumei se resfrângea pe tutindeni. În același timp, optimismul se întindea asupra celor care trăiseră înainte în grup și pe care boala îi silise să se despartă. Cele două mănăstiri ale orașului începură să se reconstituie și viața comună din ele a putut să fie reluată. Același lucru se întâmplă cu militarii care fură din nou adunați în cazărmile rămase libere. Ei începură o viață normală de garnizoană. Aceste fapte mărunte erau semne mari. Populația trăi în această agitație secretă până la 25 ianuarie. În săptămâna aceea, statisticile scăzurate atât de mult, încât după consultarea Comisiei Medicale, Prefectura anunță că epidemia putea să fie considerată ca și jugulată. Este adevărat. Comunicatul adăuga că, dintr-un spirit de prudență, pe care populația nu putea să nu-l aprobe, porțile orașului vor mai rămâne închise încă două săptămâni și măsurile profilactice menținute timp de o lună. În timpul acestei perioade, la cel mai mic semn că pericolul ar putea să revină, statul quo-ul trebuia să fie menținut și măsurile precedente reluate. Toată lumea funsă de acord să considere aceste adăugiri ca pe niște clauze de stil și în seara de 25 ianuarie, o frământare veselă umplu orașul. Pentru a se asocia Bucuriei Generale, Prefectul de două ordin să se revină la iluminația pe care o avusese orașul înainte de ciumă. Sub un cer rece și pur, concetățenii noștri se revărsara atunci în grupuri zgomotoase și vesele pe străzile pline de lumină. Desigur, în multe case, oblanele rămaseră trase și unele familii petrecură în această seară, pe care alții o umplau de strigăte. Cu toate astea, pentru mulți dintre acești oameni în doliu, sentimentul de ușurare era totuși adânc. Fie pentru că teama de a vedea răpuse alte rude era în sfârșit potolită, fie pentru că sentimentul conservărilor personale nu mai era în stare de alarmă. Dar familiile care trebuiau să rămână cele mai străine de bucuria generală fură indiscutabil acelea care chiar în acest moment aveau un bolnav în luptă cu ciuma într-un spital și care în casele de carantină sau acasă așteptau ca flagerul să încheie într-adevăr cu ele, așa cum închease cu ceilalți. Aceste familii trăgeau desigur nădejde, dar făceau din ea o provizie pe care o țineau în rezervă și din care își interziceau să consume înainte de a avea cu adevărat dreptul să o facă. Și această așteptare, această veche tăcută, la jumătate de drum între agonie și bucurie, mi se părea mai crudă încă în mijlocul jubilațiunii generale. Dar aceste excepții nu scădeau cu un mic satisfacție a celorlalți. Fără îndoială, ciuma încă nu se sfârșise și avea să dovedească. Totuși, în imaginația tuturor, tenurile plecau deja cu săptămâni înainte, erând pe șine, fără sfârșit, și vapoarele brăzdau măr luminoase. A doua zi, spiritele aveau să fie mai liniștite și îndoielile aveau să renască. Dar, pentru moment, întregul oraș se urnea, părăsea locurile închise, întunecate și nemișcate în care și înfipsese rădăcinile de piatră și se punea în sfârșit în mișcare cu încărcătura lui de supraviețuitori. În seara aceea, Taru și Rieu, Rambert și ceilalți mergeau în mijlocul mulțimii și simțeau și ei cum le fuge pământul de sub picioare. Multă vreme după ce părăsiseră bulevardele, Taru și Rieu auzeau încă acest zgomot al bucuriei urmărindu-i, chiar în ceasul în care treceau pe străzile pustii, de-a lungul ferestelor cu oblanele trase. Și tocmai din picina oboselilor, ei nu puteau să despartă această suferință care se prelungea dincolo de obloane, de bucuria care umplea străzile puțin mai încolo. Izbăvirea care se apropia avea un chip în care râsul se amesteca cu lacrimi. Într-un moment în care rumoarea deveni mai puternică și mai veselă, taru se opri. Pe asfaltul întunecat, o formă alerga sprintenă. Era o pisică, prima care fure văzută din primăvară până acum. Ea rămase o clipă nemişcată în mijlocul șoselei, ezită, își linse laba, o trecuiute peste urechea dreaptă, își luă drumul tăcut și pierii în noapte. Taru suruse. Bătrânelul o să fie și el mulțumit. Dar în momentul în care ciuma părea să se îndepărteze pentru a se întoarce în vizuina necunoscută din care ieșise în tăcere, era cel puțin unul în oraș pe care această plecare îl arunca într-o stare de consternare. Și acesta era acotar. Dacă e să ne luăm după carnetele lui Taru? La det vorbind, aceste carnete devin destul de bizare, începând din momentul în care statisticile începură să scadă. Poate să fie din pricina oboselii, dar scrisul devine greu de citit și se trecea prea des de la un subiect la altul. În plus, și pentru întâia oară, aceste carnete sunt lipsite de obiectivitate și fac loc unor considerații personale. Găsește astfel în mijlocul unor pasaje destul de lungi, privitoare la cazul Cotar, un mic raport asupra bătrânului cu pisicile. Dacă e să-l crede în cum Ciuma nu micșorase niciodată cu nimic considerația lui pentru acest personaj, care îl interesa după epidemie, așa cum îl interesase și înainte. Și cum din nefericire nu se mai poată să-l intereseze în viitor, deși propria lui bunăvoință, a lui Taru, nu va fi în cauză. Căci el încerca să-l revadă. Câteva zile după seara de 25 ianuarie Se postase în colțul străzii Pisicile erau aici, exact la întâlnire Încălzindu-se în bălțile de soare Dar la ora obișnuită Obloanele rămaseră închise cu încăpățânare În cursul zilelor următoare Taru nu le mai văzut niciodată deschise El conchise în mod curios Că bătrânelul era jicnit sau mort Că dacă era jicnit Era pentru că gândea că are dreptate Și că ciuma ai făcuse o nedreptate Dar dacă era mort Trebuia să te întebi în legătură cu el ca și cu bătrânul astmatic, dacă nu fusese un sfânt. Tarun nu credea acest lucru, dar considera că există în cazul bătrânului o indicație. Poate nu este cu putință să ajungi decât la niște aproximații de sfințenie, se spunea în carnete. În acest caz, ar trebui să te mulțumești cu un satanism modest și caritabil. Amestecate tot cu observațiile privitoare la cotar, Pot fi găsite în carnete și numeroase însemnări, adesea risipite, dintre care unele îl privesc pe graun, acum convalescent și care se apucase din nou de lucru ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar altele coevocă pe mama doctorului Rieu. Cele câteva conversații care se datorau faptului că Taru locuia în același apartament cu fiul ei, unele atitudini ale bătrânei, zâmbetul ei, observațiile ei asupra ciumei, sunt notate cu scrupulozitate. Taru insista mai ales asupra modestiei doamnei Rieu, asupra modului pe care le avea de a exprima totul în fraze simple, asupra preferinței deosebite pe care o arăta pentru o anumită fereastră care dădea în strada calmă și dreptul căreia, ținându-se cam până, se așeza în fiecare seară cu mâinile liniștite și privirea atentă până ce amurgul cuprindea odaia, făcând din ea o umbră neagră în lumina cenușie care se întuneca puțin câte puțin și topea atunci silueta ei nemișcată asupra sprintenelii cu care ea se deplasa dintr-o daie în alta, asupra bunătății ei, de care nu-i deduse niciodată lui taru două vezi precise, dar la cărei licărire el o recunoștea în tot ceea ce făcea sau spunea ea, asupra faptului în sfârșit, că după părerea lui, ea știa totul fără să stea să chipzuiască vreodată în mod deosebit, și că, cu atâta tăcere și umbră, ea putea să rămână la înălțimea oricărei lumini, fie ea și aceea a ciumei. Aci, de altfel, scrisul lui taru. Dădea semne ciudate de înmuiere. Rândurile care urmau erau greu de citit, și parcă pentru a da o nouă dovadă a acestei înmuieri, ultimele cuvinte erau cele din trei cuvinte personale. Mama mea era astfel. Iubeam în ea aceeași modestie, și ca ea am vrut întotdeauna să ajung. Nu pot spune că a murit acum opt ani. S-a tras doar puțin mai mult de o parte ca de obicei, și când m-am răsucit, ea nu mai era acolo. Dar trebuie să ne ocupăm de Cotar. De când statisticile erau în scădere, acesta îi făcuse mai multe vizite doctorului Rieu, invocând diverse pretexte. Dar, în realitate, de fiecare dată îi cerea lui Rieu pronosticuri asupra mersului epidemiei. Credeți că poate să încetezi așa deodată fără să ne prevină? Cotar era sceptic asupra acestui punct, sau cel puțin așa spunea. Întrebările lui, repetate, păreau însă să induce o convingere mai slabă. Pe la mijlocul ianuarie, Riu îi răspunsese într-un mod destul de optimist și, de fiecare dată, aceste răspunsuri, în loc să-l bucure pe Cotar, scoseseră din el la iveală reacții variabile în funcție de zile, dar care mergeau de la proastă dispoziție până la descurajare. Datorită acestui fapt, doctorul ajunsese să-i spună că, în ciuda indicațiilor favorabile date de statistici, era mai bine să nu se proclame încă victoria. Cum s-ar zice, observase Cotar, nu se știe nimic. Poate să reînceapă de la o zi la alta? Da, după cum e posibil ca și mișcarea de vindecare să se accelereze. Această incertitudine care ne liniștea pe toată lumea îi produsese lui Cotar o ușurare vizibilă și în prezența lui Taru, el se angaja cu negustorii din cartierul lui în conversații în care încerca să răspândească opinia lui Riu. E adevărat că nu era greu să o facă fiindcă, după înfrigurarea primelor victorii, în multe spirite revenise o îndoială care avea să supraviețuiască sureșcitării provocate de declarația prefecturii. Pe cotar îl liniștea spectacolul acestei îngrijorări, așa cum alte ori se și descuraja. Da," îi spunea el lui Taru, vor sfârși prin a deschide porțile și o să vedeți, mă vor părăsi cu toții." Până la 25 ianuarie. Toată lumea observă nestatornicia caracterului său. Tim de zile întregi, după ce încerca să atât de multă vreme să se pună bine cu cartierul și cu toți cei pe care îi cunoștea, se certa violent cu ei. În aparență, cel puțin, el se retrăgea atunci din lume și, de la o zi la alta, începea să trăiască asemenului unui sălbatic. nu mai vedea la restaurant, nici la teatru, nici în cafenelele care îi plăceau. Și cu toate asta, el nu părea să regăsească viața măsurată și obscură pe care o ducea înainte de epidemie. Treia complet retras în apartamentul lui și îi se aducea masa de la un restaurant vecin. Seara nu mai ieșea pe furiș, cumpărându-și cele necesare, ieșind apoi din magazine pentru a fugi repede pe străzi singuratice. Dacă Taru îl întâlnea atunci, nu putea scoate de la el decât monosilabe. Apoi, fără trecere, redevenea sociabil, vorbind fără măsură despre ciumă, solicitând părerea fiecăruia și pierzându-se din nou în fiecare seară, bucuros în valul mulțimii. În ziua declarației prefectorale, Cotar dispăru cu totul din circulație. Două zile mai târziu, Taru îl întâlni rătăcind pe străzi. Cotar îi să-l însoțească până la marginea orașului. Taru, care se simtea deosebit de obosit de ziua pe care o petrecuse, șovăi, dar celălalt insistă. Părea foarte agitat, gesticula în mod dezordonat, vorbind de repede și tare. Îl întrebă pe Taru dacă crede că, într-adevăr, declarația prefecturii pune capăt ciumei. Bineînțeles, Taru considera că o declarație administrativă nu era suficientă prin ea însăși pentru a opri un flagel, dar era logic să crezi că epidemia, cu excepția neprevăzutului, avea să înceteze. Da, zise Cotar, cu excepția neprevăzutului. Și există întotdeauna neprevăzutul. Taru îi se atenția că, de altfel, prefectura prevăzuse întrucâtva neprevăzutul prin faptul că instituise un termen de două săptămâni până la deschiderea porților. Și bine a făcut, zise Cotar, mereu sumbru și agitat. Pentru că după felul în care merg lucrurile, s-ar putea foarte bine să fi vorbit în vânt. Taru găsea lucrul posibil, dar gândea că era mai bine totuși să fie luată în considerație viitoarea deschidere a porților și întoarcerea la o viață normală. Să admitem, îi spuse Cotar, să admitem, dar ce numiți dumneavoastră întoarcerea la o viață normală? Filme noi la cinematograf!" zise Taru zâmbind. Dar Cotar nu zâmbea. El vrea să știe dacă se putea crede că Ciuma nu se să schimbe nimic în oraș, adică dacă totul o să înceapă de la capăt ca înainte, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Taru credea că Ciuma o să schimbe și în același timp nu o să schimbe orașul, că, bineînțeles, cea mai puternică dorință a concetătenilor noștri era și va fi să se poarte ca și când nimic nu s-ar fi schimbat și că, prin urmare, Nimic într-un sens nu se va schimba, dar că în alt sens nu se poate uita totul chiar dacă ar voi lumea și ciumea o să lase urme cel puțin în inim? Micul rentier declară categoric că pe el nu-l interesa inima și că de asta se închise chiar cel mai puțin. Ceea ce-l interesa era să știe dacă administrația nu să fie transformată, dacă de pildă toate serviciile or să funcționeze ca și în trecut. Și Taru trebuie să admită că nu știa despre asta nimic. După părerea lui, era de presupus că toate aceste servicii, perturbate în timpul epidemiei, or să aibă puțin de furcă până or să-și reia atribuția. S-ar putea, de asemenea, crede că se vor pune o groază de probleme noi, care vor face necesară cel puțin o reorganizare a vechilor servicii. A, zise Cotar, e posibil, într-adevăr, toată lumea va trebui să ia totul de la început. Cei doi primăreți sosiseră aproape de casa lui Cotar. Acesta se însufletise. Cecilia să fie optimist. Și închipuiau orașul reîncepând începând să trăiască, ștergându-și trecutul și luându-o de la capăt. Așa e, zise Taru. La urma urmelor, lucrurile or să se aranjeze, poate, și pentru dumneata. Într-un anume fel va fi vorba de o viață nouă. Se aflau înaintea ușii și-și strângeau mâinile. Aveți dreptate, zicea Cotar. Ar fi bine să o luăm de la început. Dar în umbra culoarului se-i viseră doi oameni. Taru... Abia avut timpul să-l audă pe însoțitorul său, întrebându-se ce puteau să vrea tipii ăia. Tipii, care aveau înfățișoarea unor funcționari de chisiți, îl întrebau într-adevăr pe cotar dacă se numea chiar cotar. Și acesta, scoțând un soi de exclamație înăbușită, se răsuci pe călcâie și se înfundă în noapte fără ca nici ceilalți, nici taru, să fi avut timpul să schizeze vreun gest. Când surpriza trecu, taru îi întrebă pe cei doi oameni ce voiau. Ei își luară un aer rezervat și politicos, ziseră că era vorba de niște informații și plecare fără grabă în direcția în care o luase cotar. Întors acasă, Taru relata această scenă și imediat, scrisul o dovedea de ajuns, nota oboseala sa. Adăuga că avea încă multe de făcut, dar că asta nu era un motiv ca să nu fie pregătit și se întreba tocmai dacă era pregătit. El răspundea încheiind și aici carnetele lui Taru se terminau, că există totdeauna un ceas al zilei și al nopții când un om i laș și că lui nu era frică decât de ceasul acela. A treia zi, câtva timp înaintea deschiderii porților, doctorul Rieu se întorcea acasă pe la prânz, întrebându-se dacă o să găsească telegrama pe care o aștepta. Cu toate că zilele erau pentru el la fel de istovitoare ca și în cea mai grea perioadă a ciumei, Așteptarea eliberării definitive îi risipise și lui orice oboseală. Spera acum și se bucura. Nu poți să să-ți mereu voința și să fii mereu încordat. Și o fericire să dezlegi în sfârșit, într-o efuziune, acest nopt de energie strâns pentru luptă. Dacă telegrama așteptată îi aducea și i-avești bune, Riu putea să ia de la început. Și le era de părere că toată lumea trebuie să ia de la început. Trecu pe dinaintea odăiței portarului. Noul portar, cu fața lipită de gemuleț, îi zâmbi. Urcând scările, Riu se gândi la înfățișarea acestuia, gălbejită de oboseală și lipsuri. Da, o să ia de la început când abstracțiunea se va fi încheiat și, cu puțin noroc, dar chiar în același moment el deschidea ușa și mai ca a ieșit în întâmpinare se l anunțe că domnul Taru nu se simțea bine. Se sculase de dimineață, dar nu putea să iasă și tocmai se culcase din nou. Doamna Riu era îngrijorată. Poate că nu e nimic grav, zise fiul ei. Rarul era întins cât era de lung, capul lui greu apăsa perna, pieptul puternic îi se desenea sub grosimea păturilor. Avea febră, avea dureri de cap. Îi lui Riu că era vorba de simptome vagi care puteau să fie foarte bine cele ale ciumei. Nu, nimic precis încă, zise Riu după ce îl examină. Dar tarul era adevărat de sete. În culoar, doctorul îi spuse mamei sale că putea să fie începutul ciumei. Oh, zise ea, nu se poate, tocmai acum." Și apoi îndată. Să-l ținem aici, Bernard." Riu reflecta. N-am dreptul," zise el, dar porțile or să se deschidă. Cred că ar fi primul de pe care mi l-aș lua dacă n-ai fi tu aici." Bernard," zise ea, ține-ne pe amândoi aici." Știi bine că tocmai m-am vaccinat din nou." Doctorul zise că și Taru era vaccinat, dar că poate din pricina oboselii a omis să-și facă ultima injecție cu ser și a uitat să-și anumite precauții. Riu se și îndrepta spre cabinetul lui. Când reveni în odaie, Taru văzut că ținea în mână fiole mari de ser. A, asta e deci," zise el. Nu, dar e o precauție." Drept orice răspuns, Taru își întinse brațul și îndură interminabila injecție pe care el însuși o făcuse altor bolnavi. O să vedem diseară," zise Rieu și îl privi pe Taru în față. Și izolarea Rieu." Nu e deloc sigur că ai ciumă." Taru zâmbi cu greutate. E prima oară când văd injectându-se un ser fără să se ordone în același timp izolarea." Rieu se întoarce cu spatele. Mama și cu mine o să te îngrijim. O să-ți fie mai bine aici." Taruta, cu și doctorul care aranja fiolele, așteptă ca el să vorbească pentru a se întoarce cu fața. În cele din urmă, se îndreptă spre pat. Bolnavul îl privea. Chipul lui era obosit, dar ochii lui cenușii erau calmi. Eu îi zâmbi. Dorm dacă poți, mă reîntorc curând." Ajuns la ușă, el auzi glasul lui Taru care îl chema. se întoarce spre el. Dar Taru părea să lupte cu însuși gânduri care se voia exprimat și nu-l putea exprima. Riu, rosti el în sfârșit. Va trebui să-mi spui tot. Am nevoie de asta. Îți promit. Celălalt își strâmbă puțin chipul lui masiv într-un zâmbet. Mulțumesc. N-am chef să mor, o să lupt. Dar dacă partida e pierdută, Vreau să sfârșesc cum trebuie. Riu se-a plecă și-i strânse umărul. Nu, zis el. Ca să devii un sfânt, trebuie să trăiești. Luptă! Ciuma, Pista 13 În timpul zilei, frigul care fusese viu mai scăzu, dar ca să facă loc după amiază a violente de ploaie și de grindină. La sfințit, cerul se înserină puțin și frigul se făcu mai pătrunzător. Riu se întoase acasă seara. Fără să-și scoată paltonul, el intră în odaia prietenului său. Maica s-a tricota. Taru părea să nu se fi mișcat din loc, dar buzele lui, albite de febră, erau semnul luptei pe care tocmai o dădea. Ei, zise doctorul. Taru înălță puțin deasupra patului umerii lui groși. Ei, zise el, pierd partida. Doctorul s-a plecat asupra lui. Sub pielea care frigea se formaseră ganglioni. Pieptul lui părea să răsune de toate zgomotele unei forje subterane. În mod ciudat, Taru prezenta cele două serii de simptome. Ridicându-se, Rie zise că serul n-a încă timp să-și facă tot efectul. Dar un val de febră, care tocmai nevalise bolnavului în gât, înecă cele câteva cuvinte pe care acesta încerca să le pronunțe. După cină, Rie și Maica s-au venit răsă să se așeze lângă bolnav. Noaptea începea cu luptă pentru el și Rieu știa că această grea bătălie cu îngerul ciumei avea să dureze până în zori. Umerii puternici și pieptul al lui Taru nu erau cele mai bune arme ale sale, ci mai degrabă sângele lui pe care Rieu îl făcuse să-ți din aur sub acul seringii și în acest sânge, acel ceva care era mai tainic decât sufletul și pe care nici o știință nu-l putea da în vilag. Și el trebuia doar să se uite cum lupta prietenul său că despre ceea ce avea de făcut el, accesele de care trebuia să aibă grijă, întăritoarele pe care trebuia să-i le administreze, multe luni de eșecuri repetate, îl învățaseră să le aprecieze eficacitatea. Singura lui Sacin, într-adevăr, era să dea ocazii favorabile acestui hazard, care prea adesea nu se deranjează decât provocat, și îi trebuia ca acest hazard să se deranjeze, căcerie se găsea înaintea unei înfățișoare a ciumei care îl deconcerta. Odată mai mult, ea se joace să planurile de luptă folosite împotriva ei. Apărea în locurile unde nu era așteptată ca să dispară din acelea unde părea deja instalată. Odată mai mult, ea se străduia să uimească. Taru lupta nemișcat. Nici o singură dată în cursul nopții el nu opuse agitația salturilor febrei, luptând doar prin robustețe și prin tăcere. Și de asemenea, nici o singură dată el nu vorbi, mărturisind astfel în felul său că nu-i mai stătea în putință să se sustragă bolii. Riu urmărea fazele bătăliei doar după ochii prietenului său, rând pe rând deschiși sau închiși, cu ploapele mai strânse pe globul ocular sau, din potrivă, destinse, cu privirea fixată asupra unui obiect sau întoarsă asupra doctorului și a mamei lui. De fiecare dată când doctorul întâlnea această privire, Taru zâmbea cu un mare efort. Într-o vreme se auziră pași precipitați pe stradă. Păreau să fugă dinaintea unui bubuit îndepărtat, care se apropia încetul cu încetul și care sfârșit prin a umple strada cu șiroaiele lui. Ploaia are începea, amestecată curând, cu o grindină care izbea pe trotoare. Marile draperii se ondulau înaintea ferestrei. În umbra odăii, Rie, un moment distract de zgomotul ploii, îl contempla din nou pe taru, luminat de o lampă de pat mama lui tăicota ridicând când și când capul ca să se uite cu atenție la bolnav. Doctorul făcuse acum tot ceea ce era de făcut. După ploaie, tăcerea se îngroșă în odaie, plină doar de tumultul fără glas, al unui război invizibil. Crispat nesun, doctorul își închipuia de la marginea tăcerii și eratul ușor și regulat, care îl însoțise în timpul întregii epidemii. Îi fă cum mamei lui un semn ca să o determine să se culce. Ea refuză cu o mișcare a capului și privirile îi se luminară. Apoi examină cu grijă în vârfurile andrelelor un ochi tricotat de care nu era sigură. Riu se ridică ca să-i dea bolnavului de băut, reveni și se așeză. Profitând de acalmie, trecătorii mergeau repede pe trotuar. Pașii lor descreșteau și se îndepărtau. Pentru întâia oară, doctorul își dădu seama că această noapte plină de oameni care se plimbau târziu și lipsită de sunetele sirenelor ambulanțelor, semăna cu cele de altă dată. Era o noapte eliberată de ciumă și se părea că Molima, gonită de frig, de lumini și de mulțime, ieșise din adâncimile ale orașului și se refugiase în această odaie caldă ca să dea ultimul ei asalt asupra corpului inert al lui Taru. Flagelul nu mai la cerul orașului. Dar și era încet în aerul greu al încăperii. Pe el îl auzea Rieu de ore întregi. Trebuia așteptat ca și aici să se oprească, și aici ciuma să se declare învinsă. Puțin înaintea zorilor, Riei s-a plecat asupra Maică si. Va trebui să te culci ca să poți să mă la ora 8. Făți ți înainte de culcare. Domna Riei se ridică, își aranjă cărligele și înainte spre pat. Daru țina deja de câtva timp ochii închiși. Sudoarea îi încrețise părul pe frunta osoasă. Domna Riu suspină și bolnavul deschise ochii. El văzut chipul blând a plecat asupra lui și sub valurile mișcătoare ale febrei, zâmbetul tenace reapăru încă o dată. Dar ochii se închiseră numai decât. Rămas singur, Riu se așeză în fotolul pe care tocmai îl părăsise mama lui. Strada amuțise și tăcerea era acum totală. Frigul dimineții începea să se facă simțit în odaie. Doctorul a țipit, dar prima trăsură care trecu în zori îl trezi din somnolență. Se înfioră și, uitându-se la taru, înțelese că a loc o pauză și că bolnavul dormea și el. Roțile de len și de fier ale trăsurii cu cal se auzeau încă îndepărtându-se. Fereastra era încă neluminată. Când doctorul se apropie de pat, tarul îl priva cu niște ochi fără expresie ca și când se găsea încă sub imperiul somnului. Ai dormit, nu-i așa?" întrebă Riu. Da. Respir mai bine? Puțin. Asta poate să însemne ceva?" Riue tăcușii după un timp. Nu, Taru. Asta nu înseamnă nimic. Ști ca și mine că apare ameliorarea matinală." Taru confirmă. Mulțumesc, zise el. Răspundem totdeauna exact. Riu se așezase la picioarele patului. Simțea aproape de el picioarele bolnavului, lungi și țepene, asemănătoare membrelor unei statui culcate. Taru respira mai tare. Febra o să reînceapă, nu-i așa, Riu? zise el gâfâind. Da, dar la prânz vom ști. Darul închise ochii, părând să-și adune forțele. O expresie de oboseală se citea pe trăsăturile lui. Aștepta a febrei, care se urna deja undeva în adâncul lui. Când deschise ochii, privirea lui era ștersă. Nu se lumina decât zărindul pe Riu a plecat asupra lui. Bea, zicea acesta. Celălalt bău și-și lăsă iar capul pe pernă. Ține mult, zise el. Riu îi apucă brațul. Dar Taru, cu privirea întoarsă, nu mai reacționa. Deodată febra se reversă vizibil până pe obraz, ca și când ar fi spart nu știu ce dig interior. Când privirea lui Taru reveni spre doctor, acesta îl încurajă cu chipul său încordat. Zâmbetul pe care Taru încercă încă să-l schițeze, nu putu să treacă dincolo de maxilarele strânse și de buzele cimentate de o spumă albicioasă. Dar pe chipul înțepenit, ochii se aprinseră încă cu toată strălucirea curajului. La orele șapte, doamna Rieu intră în odaie. Doctorul se întoarce în birou ca să telefoneze la spital să țină cineva locul. El hotărâ de asemenea să-și amâne consultațiile. Se întinse o clipă pe divanul cabinetului său, dar se ridică aproape imediat și reveni în odaie. Taru avea capul întors spre doamna Rieu. El plivea mica umbră chircită lângă el pe un scaun, cu mâinile împreunate pe genunchi. Și o contempla cu atâta intensitate că doamna Rieu Duse un deget la buze și se ridică să stingă lampa de pat. Dar în spatele perdelelor, ziua se strecura cu rapiditate și puțin după aceea, când trăsăturile bolnavului deveniră vizibile în întunericul odăii, doamna Rieu putu să-și dea seama că el o privea mereu. s plecat asupra lui, îi aranjă perna și, ridicându-se, îi puse o clipă mâna pe părul lui umed și răsucit. Ea auzi atunci o voce înăbușită venind de departe, spunându-i mulțumesc și că acum totul era bine. Când ea se așeză din nou, taru se ochii și chipul său istovit, deși avea gura pecetluită, părea din nou că zâmbește. La prânz, febra atinse culmea. Un de tu se vișcera la scutura corpul bolnavului care început să scui pe sânge. Ganglioni încetasele să se mai umfle. Era mereu la locul lor, ca niște piulițe înșurubate în scobitura articulațiilor și irie socotii imposibilă deschiderea lor. În intervalele febrei și tusei, taru se uita încă din când în când la prietenii săi, dar curând, ochii lui se deschiseră din ce în ce mai rar și lumina lor, care se reflecta atunci pe chipul său devastat, deveni tot mai stinsă. Furtuna care zgâlția acest corp cu tresări bruște și convulsive, îl lumina cu fulgere din ce în ce mai rare și Taru se lăsa târât încet în adâncul acestei furtuni. Riu nu mai avea înaintea lui decât o mască de acum încolo inertă de pe care zâmbetul dispăruse. Această formă umană, care îi fusese atât de apropiată, străpunsă acum de lovituri de țepușă, arsă de un rău supraomenesc răsucită de toate vânturile dușmănoase ale cerului, se scufunda sub ochii săi în apele ciumei. Și el nu putea să facă nimic Contra acestui naufragiu Trebuia odată mai mult Să rămână pe țărm cu mâinile goale Și inima frântă Fără arme și fără ajutor Pe care să le opună acestui dezastru Și la sfârșit Singure lacrimile de neputință în împiedicară pe el Să-l vadă pe Taru Întorcându-se brusc cu fața la perete Și dându-și sufletul într-un vaet adânc Ca și când undeva în ființa lui s-ar fi rupt o coardă esențială. Noaptea care urmă nu mai fu a luptei, ci a tăcerii. În această odaie, departe de lume, deasupra acestui corp neînsuflețit, acum îmbrăcat, Rion simți plutind acel calm surprinzător care cu multe nopți în urmă, pe terasele de deasupra ciumei, urmase atacului porților. Deja în acel timp, se gândise la această tăcere care se ridica din paturile în care el lăsase să moară oameni. Pretutindeni era aceeași pauză, același interval solemn, mereu aceeași potolire de după bătălii, era tăcerea înfrângerii. Dar aceea care le învăluia acum pe prietenul lui era atât de compactă, se potrivea atât de bine cu tăcerea străzilor și a orașului eliberat de ciumă, încât Rieu simțea clar că era vorba de astă dată de înfrângerea definitivă. Aceea cu care se termina războaiele și face din însăși pacea care urmează o suferință fără vindecare. Doctorul nu știa dacă în cele din urmă Taru își regăsise pacea sa interioară, dar în acest moment cel puțin el credea că știe că pentru el însuși această pace nu va mai fi când posibilă, așa cum nu există armistițiu pentru mama ruptă de fiul ei sau pentru bărbatul care și înmormântează prietenul. Afară era aceeași geroasă cu stele reci pe un cer limpede și înghețat. În odoia semintunecoasă se simțea frigul apăsând asupra ferestrelor, marea respirație vânătă a unei nopți polare. Lângă pat, doamna Rieu ședea în atitudinea care era familiară, luminată din dreapta de lampa de la căpătâi. În mijlocul odăii, departe de lumină, Rieu aștepta în fotoliul lui. Se gândea la soția lui dar respingea de fiecare dată acest gând. La începutul serii, tocurile trecătorilor răsunaseră rălimpede în noapte rece. Ai avut grijă de tot?" întrebase doamna Rieu. Da, am telefonat." Și reluase apoi vechea tăcută. Doamna Rieu își privea fiul din vreme în vreme. Când surprindea una din aceste priviri, el îi surâdea. În stradă, Zgomotele familiare ale nopții se schimbaseră rând pe rând. Cu toate că nu se dăduse încă autorizația, multe mașini circulau din nou. Înghițeau repede asfaltul, dispăreau și apoi reapăreau. Glasuri, chemări, din nou tăcerea, pasul unui cal, două tramvaie scârțâind la o curbă, foșnete imprecise și iarăși respirația nopții. Bernard! Da! Nu ești obosit? Nu! El știa ce gândea mama lui și că în acel moment îl iubea, dar știa de asemenea că nu e mare lucru să iubești pe cineva, sau cel puțin că o iubire nu este niciodată de ajuns de puternică pentru ca să-și găsească propria ei expresie. Astfel mama lui și cu el se vor iubi întotdeauna în tăcere și ea avea să moare la rândul ei sau el, fără ca de-a lungul întregilor vieți, să fi putut să meargă mai departe în mărturisirea afecțiunii lor. Tot așa trăise alături de Taru și Taru morise în seara aceasta, fără ca prietenia lor să fie avut timp să fie într-adevăr trăită. Taru pierduse partida, cum spunea el însuși, dar el, Rieu, cu ce se alesese? Se lăsese doar cu aceea că putuse să cunoască ciuma și să-și amintească. Să cunoască prietenia și să-și amintească. Să cunoscă duioșia și, într-o zi, să-și amintească. Tot ceea ce putea omul să câștige în focul ciumei și al vieții era o cunoașterea și aducerea aminte. Poate că asta era ceea ce Taru numea a câștiga partida. Din note, cu o mașină și doamna Rie se mișcă puțin pe scaunul ei. Rie îi suruse. Ea îi spuse că nu era obosită și adăugând dată, Va trebui să te duci acolo, la munte, să te odihnești. Desigur, mamă? Da, se va odihni acolo. De ce nu? Va fi și ăsta un pretext pentru aducerea minte. Dar dacă asta însemna să câștigi partida, cât de greu trebuie să fie să trăiești numai cu ceea ce știi și cu ceea ce ți amintești, lipsit fiind de speranță. Astfel trăise fără-ndoială Taru, și Rieu era conștient de cât de sterilă e o viață fără iluzii. Nu există pace fără speranță. Iar Taru, care nu dădea oamenilor dreptul de a condamna pe cineva, care știa cu toate astea că nimeni nu se poate împiedica să condamne și că se întâmplă uneori ca însăși victimele să fie călăi, Taru trăise în sfârșire și în contradicții și nu cunoscuse niciodată speranța. Oare de aceea voise el să cunoască sfințenia și căutase pacea interioară punându-se în serviciul oamenilor? De fapt, eu nu știa nimic în această privință și asta avea puțină importanță. Singurele imagini pe care le va păstra despre Taru vor fi cele ale unui om care apuca bine cu ambele mâini volanul mașinii sale pentru a o conduce, sau cele ale acestui trup îndesat, întins acum în nemișcare. O scânteie de viață și o imagine de moarte, aceasta era cunoașterea. Iată de ce, fără îndoială, primi doctorul Rieu cu liniște dimineața vestea morții soției lui. Era în birou. Mama lui venise aproape fugind să-i aducă o telegramă, apoi ieșise să se dea un și aducătorului. Când se întoarse, fiul ei ținea în mână telegrama deschisă. Ea se uită la el, dar el contempla cu încăpățânare prin fereastră o dimineață magnifică, ridicându-se deasupra portului. Bernard, spuse doamna Rieu. Doctorul o privi cu un aer distrat. Telegrama?" Întrebă ea. Da, asta e," recunosc cu medicul. Acum opt zile." Domnul Ariu răsuci capul spre fereastră. Doctorul tăcea. Apoi spuse mamei sale să nu plângă, că el se aștepta la asta, dar că îi era totuși greu. Și doctorul știa pur și simplu spunând asta, că suferința nu-l surprinsese. De luni întregi și de două zile era aceeași durere care continua. Porțile orașului se deschiseră în sfârșit în zuri unei dimineți frumoase de februarie, salutate fiind de populație, de ziare, de radio și de comunicatele prefecturii. Ei rămâne deci povestitorului să se facă cronicarul ceasurilor de bucurie, care urmară acestei deschiderea porților deși el însuși era unul dintre aceia cărora nu le era permis să se contopească cu ea în întregime. Mari serbări erau organizate pentru tot restul zilei și pentru noapte. În același timp, trenurile începură să fume gară, în timp ce venite din mări îndepărtate, vapoarea încorau deja în portul nostru, arătând în felul lor că această zi era pentru toți cei care gemeau că sunt despărțiți, ziua a Marii Revederi. El este de închipuit ce a putut să devină sentimentul despărțirii care fusese trăit de atât de mulți dintre concetățenii noștri. Trenurile care în timpul zilei intrare în orașul nostru nu erau mai puțin încărcate decât acelea care ieșiră. Fiecare și reținuse un loc pentru ziua aceea, în cursul celor două săptămâni de regaz, tremurând ca nu cumva în ultima clipă, hotărârea prefectorală să fie anulată. Anumiți călători care veneau spre oraș nu erau de altfel cu totul dezbrăcați de teamă, Căci dacă ei cunoșteau în general soarta celor apropiați lor, nu știau nimic despre ceilalți și despre orașul însuși, căruia îi atribuiau o înfățișare de temut. Dar asta nu era adevărat decât pentru cei pe care pasiunea nu consumase în timpul acestui întreg spațiu de timp. Cei arși de pasiune, într-adevăr, erau pradă ideilor fixe. Un singur lucru se schimbase pentru ei. Acest timp, pe care de-a lungul lunilor de exil, ar fi vrut să-l împingă pentru ca să treacă mai repede pe care se mai să mai încăpățânau încă să-l grăbească atunci când se și aflau în apropierea orașului nostru. Ei doriră acum, din să-l prelungească și să-l țină suspendat de îndată ce trenul început să frâneze înainte de oprire. Un sentiment vag și totodată ascuțit al tuturor acestor luni de viață pierdute pentru iubirea lor îi făcea să pretindă în mod confuz un fel de compensație prin care timpul bucuriei s-ar fi scurs de două ori mai puțin repede decât cel al așteptării iar cei care îi așteptau într-o daie sau pe peron, ca de pildă Rambert, a cărui soție prevenită de săptămâni întregi, făcuse tot ce trebuia pentru a sosi, se aflau în aceeași stare de nerăbdare și de zăpăceală, căci ce Rambert aștepta tremurând să confrunte această iubire și această duioșie, pe care lunile de ciumă le redusese la abstracție, cu ființa vie care fusese suportul acestei iubiri și duioșii. El ar fi voit să redevină același care, la începutul epidemiei, Voia să iasă alergând într-un suflet din oraș și să se avânte în întâmpinarea acelei pe care o iubea. Dar știa că asta nu mai era posibil. Se schimbase. Ciuma a lăsase în el o neatenție pe care încerca din toate puterile să o nege și care totuși continua să existe în el ca o surdă neliniște. Într-un sens, el avea sentimentul că ciuma încetase prea brutal, nu și regăsea prezența de spirit. Fericirea sosea în goană, evenimentul, Alerga mai repede decât așteptarea. Rambert înțelegea că totul îi va fi redat dintr-o dată și că bucuria este o arsură care nu se savurează. De altfel, toți erau într-un mod mai mult sau mai puțin conștient asemeni lui și de toți trebuie vorbit. Pe acest peron de gară unde și reîncepeau viața lor individuală, ei o mai simțeau încă pe cea comună, schimbând între ei priviri și zâmbete. Dar de îndată ce văzură fumul trenului, Sentimentul lor de exil se stinse brusc sub aversa unei bucurii confuze și năucitoare. Când trenul se opri, despărțiri nesfârșite care începuseră în unele cazuri tot pe acest peron de gară, luarea acest sfârșit într-o secundă, în clipa în care brațele se închiseră cu o avariție exultantă peste trupuri, a căror formă vie o uitaseră. Rambert nici nu a avut timp să privească această formă alergând spre el, că iase și a băta la pieptul lui și ținându-o toată în brațe, trângând la inimă un cap din care nu vedea decât părul familiar, el lăsă să-i curgă lacrimile. Fără să știe dacă proveneau din fericirea lui prezentă sau din o durere prea multă vreme reprimată, liniștit cel puțin, căl vor împiedica să verifice dacă obrazul ascuns la umărul lui era cel pe care îl visase atâta sau din potrivă, cel al unei străine. O să-și dea seama mai târziu dacă bănuiala lui era adevărată. Pentru moment, vrea să facă ceea ce făceau toți cei din jurul lui și care aveau aerul să credă că ciuma poate veni și pleca, fără ca asta să schimbe inima oamenilor. Strânși unii în alții, toți se întoarseră atunci acasă, orbi față de restul lumii, triunfând în aparență față de ciumă, uitând toată mizeria și, de asemenea pe cei care veniți și ei cu același trân, nu găsiseră pe nimeni și care se pregăteau să primească acasă confirmarea unor temeri pe care o lungă tăcere, deși născuse în mintea lor. Pentru aceștia, din urmă, care nu aveau acum drept tovărășie decât durerea lor foarte proaspătă, pentru alții care se dăruiau în acest moment amintirii unei ființe dispărute, lucrurile stăteau cu totul altfel și sentimentul despărțirii își atinsese punctul culminant. Mame, soți, amanți care pierduseră orice bucurie odată cu ființa acum rătăcită într-o groapă anonimă sau topită într-o grămadă de cenușă, pentru toți, ciuma continua să existe. Dar cine se gândea la acești singuratici? La amiază, soarele, învingând adierile reci care luptau de dimineață să rămână în aer, revărsa asupra orașului valurile neîntrerupte, ale unei lumini nemişcate. Ziua se oprise în loc. De pe vârful colinelor, tunurile fortărețelor bubuiră fără întrerupere sub cerul imobil. Tot orașul se năpusti afară pentru a sărbători acest minut chinuit, în care timpul suferințelor lua sfârșit și în care timpul uitării nu începuse încă se dansa în toate piețele. De la o zi la alta, circulația se mărise considerabil și mașinile, devenite mai numeroase, circulau cu grope străzile invadate. Întreaga după amiază, clopotele orașului bătură cu toată puterea. Ele umpleau cu vibrațiile lor un cer albastru și auriu. În biserici, într-adevăr, se spune o de mulțumire adâncă, dar în același timp, localurile de petrecere erau pline până la refuz. și cap. Cafenelele fără să le pese de ce aveau să facă pe viitor, serveau ultimelor lor băuturi alcoolice. În fața teșchelilor se înghesuiau o mulțime de oameni la fel de excitați și printre ei, numeroase perechi înlănțuite care nu se temeau să se dea în spectacol. Toți strigau sau râdeau. Provizia de viață pe care o făcuseră în timpul acestor luni, în care fiecare își micșorase cât mai mult arderea sufletului, ei o cheltuiau în această zi, care era parcă ziua supraviețuirii lor. A doua zi va începe viața însăși cu precauțiile ei. Pentru moment, oameni de origini foarte diferite stăteau alături și fraternizau. Egalitatea pe care prezența morții nu o realiza în fapt, o instaura bucuria eliberării, cel puțin pentru câteva ore. Dar această banală exuberanță nu spunea totul și cei care umpleau străzile la sfârșitul după amiezii, alături de Rambert, ascundeau adesea sub o atitudine placidă, fericiri mai delicate. Multe perechi și multe familii, într-adevăr, nu aveau altă înfățișare decât aceea a oamenilor care se plimbă în mod pașnic. În realitate, cei mai mulți făceau pelerinaje delicate la locurile pe care suferiseră. Voiau să le arate noilor veniți semnele izbitoare sau ascunse ale ciumei, urmele istoriei ei. În unele cazuri, se mulțumeau să facă pe călăuzele, pe cei care au văzut multe, pe contemporanii ciumei, și vorbeau de pericol fără să evoce frica. Aceste plăceri erau inofensive dar în alte cazuri era vorba de itinerarii mai fremătătoare, în care un îndrăgostit, cuprins de delicata neliniștea amintirii, putea să spună celei care îl însoțea. În acest loc, în acea vreme, mi-a fost dor de tine și tu nu erai aici. Acești turiști ai pasiunii se puteau atunci recunoaște. Ei formau mici insule de șapte și de destăinuieri în mijlocul tumultului prin care mergeau. Mai bine decât orchestrele de la Răscruci, ei erau cei care anunțau adevărata eliberare, căci aceste perechi, în culmea fericirii, înlănțuite, strâns și zgârcite la vorbă, afirmau în mijlocul tumultului, cu tot triumful și nedreptatea fericirii, că ciuma s-a terminat și că teroarea își trăise traiul. Ei negau liniștiți, împotriva oricăror evidențe, că am fi cunoscut vreodată această lume smintită în care uciderea unui om era la fel de cotidiană ca și uciderea muștelor. Această sărbăticie bine definită, acest delir calculat, această întemnițare care aducea cu ea o groasnică libertate față de tot ce nu ținea de prezent, acest miros de moarte care i-a molțat pe toți cei pe care nu-i ucidea. Ei negau în sfârșit că am fi fost acest popor înmărmurit din care în fiecare zi, o parte din noi, îngrămădiți în gura unui cuptor, ne evaporam în fumuri groase, în timp ce ceilalți, copleșiți de lanțurile neputinței și ale fricii, ne așteptam rândul. Asta era în orice caz ceea ce izbea privirea doctorului Rieu care căutând să ajungă în cartierele marginașe umbla singur la sfârșitul după amiezii în mijlocul clopotelor al bubădurilor tunului al muzicii și al strigătelor asurzitoare El își continua meseria Nu exista concediu pentru bolnavi În frumoasa lumină transparentă care se lăsa peste oraș se înălțau vechile mirosuri de carne friptă și de alcool cu anason În jurul doctorului Chipuri hilare se răsturnau de bucurie spre cer. Bărbați și femei se agățau unii de alții cu obrazul aprins cu toată enervarea și strigătul dorinței. Da, ciuma înceta o dată cu teroarea și aceste brațe care se înlănțuiau mărturiseau într-adevăr că ea însemnase exil și despărțire în sensul adânc al cuvântului. Pentru întâia oară, riu putea să dea un nume acestei înfățișări comune pe care o văzuse timp de luni de zile pe toate fețele trecătorilor. Pe era de ajuns acum să privească în jurul lui. Ajuns la sfârșitul ciumei, cu mizeria și cu lipsurile, toți acești oameni sfârșiseră prin a îmbrăca costumul rolului pe care îl jucau de multă vreme. Și acum, și hainele vorbeau despre absență și despre patria îndepărtată. Începând din momentul în care ciuma închisese porțile orașului, ei nu mai trăiseră decât în despărțire. Ei fuseseră rupti de această căldură umană care te face să uiți totul. Din toate colțurile orașului și în grade diferite, acești bărbați și aceste femei aspiraseră la o revedere care nu era pentru toți de aceeași natură, dar care pentru toți era la fel de imposibilă. Cea mai mare parte strigaseră din toate puterile spre cineva care lipsea, dorind căldura unui trup, oșia sau obișnuința. Unii adesea, fără să știe, suferau de a fi puși în afara prieteniei oamenilor de a nu mai putea ajunge la ei prin mijloacele obișnuite ale prietenii ei, cum sunt scrisorile, trenurile și vapoarele. Alții, mai puțin la număr, Cataru, poate, doriseră contopira cu ceva pe care ei nu puteau să-l definească, dacă care le apărea drept singurul bine care merita să fie dorit. Și în lipsa unui alt nume, ei spuneau uneori, pace interioară. Riu mergea mereu. Pe măsură ce înainta, mulțimea se îngroșa în jurul lui. Vacarul se amplifica și îi se părea că periferia, unde voia să ajungă, se îndepărta în aceeași măsură. Puțin câte puțin, el se topea în acest trupuriaș care urla, al cărui strigăt îl înțelegea din ce în ce mai bine. Strigăt care, în parte cel puțin, era și al lui. Da, toți suferiseră împreună, atât în carne cât și în sufletul lor, de o vacanță grea, de un exil fără leac, de o sete niciodată potolită printre grămezile de morți, printre clopotele ambulanțelor și avertismentele a ceea ce este convenit să fie numit destin, printre târșitul încăpățânat al fricii și teribila revolta inimilor, nu încetase să alerge un murmur puternic, menit să alarmeze aceste ființe îngrozite și să le spună că trebuie o să-și regăsească adevărata lor patrie. Pentru ei toți, adevărata patrie s-afla dincolo de zidurile acestui oraș sugrumat. Ea era în mărăcinușurile miresmate de pe coline, în mare, în ținuturile libere, în tensiunea iubirii, și spre ea, spre fericire, voiau ei să revină, întorcând spre rez, cu dezgust, spatele. Cât despre sensul pe care putea să-l aibă acest exil și această dorință de revedere, Rieu nu știa nimic. Mergând mereu, înghesuit din toate părțile, Interpelat, el ajungea puțin câte puțin pe străzi mai pustii și se gândea că nu este important ca aceste lucruri să aibă sau nu un sens, ci că trebuie să vezi numai ce răspuns primește speranța oamenilor. El știa de-a răspunsul și îl deslușa mai bine în primele străzi mărcinașe, aproape pustii. Cei care, mulțumindu-se cu puținul pe care îl însemnau, nu doreseră decât să se întoarcă în casa iubirilor, erau uneori răsplătiți, desigur, unii dintre ei continuau să umble prin oraș singuratici, lipsiți de ființa pe care o așteptau. Fericiți erau și cei care nu fuseseră despărțiți de două ori, asemenea unora ora ce înainte de epidemie nu-și putuseră realiza dintr-o dată iubirea, urmărind timp de ani de zile, o înțelegere greu de obținut și care sfârșește, prin a lega unul de altul, amanții învrășbiți. Aceștia fuseseră ca și ei însuși, ușurința de a se baza pe timp. Ei erau despărțiți pe veci. Dar alții caramber, pe care doctorul îl părăsise chiar în dimineața aceea spunându-i Curaj! Acum a venit timpul să ai dreptate! Regăsiseră fără să ezite pe cel absent pe care îl crezuseră pierdut. Pentru câtva timp cel puțin, ei vor fi fericiți. Ei știau acum că dacă există un lucru pe care îl poți dori întotdeauna și obține uneori, acesta este afecțiunea umană. Pentru toți cei care, din potrivă, s adresaseră pe deasupra omului unui ce, pe care nici măcar nu și-l puteau închipui, nu existase răspuns. Taru păruse să găsească această pace grea despre care vorbise, dar nu o găsise decât în moarte, în ceasul în care nu-i putea folosi la nimic. Din potrivă, dacă alții pe care lui zărea în pragurile caselor în lumina care scădea, lănțuiți din toate puterile și privindu-se cu pasiune, obținuseră ceea ce voiau, Asta se datorește faptului că ceruseră singurul lucru care depindea de ei. Și Rieu, în momentul în care cotea pe strada lui Grom și a lui Cotar, gândea că era drept ca, din când în când cel puțin, bucuria să vină să-i pe cei căror e suficient omul cu sărmana și teribila lui iubire. Această cronică se apropie de sfârșit. E timpul ca doctorul Bernard Rieu, să declare că este autorul ei. Dar înainte de a povesti ultimele evenimente, el ar vrea cel puțin să-și justifice intervenția și să facă să se înțeleagă de ce a ținut el să adopte tonul martorului obiectiv. În tot timpul cât a durat ciuma, meseria lui a permis să vadă pe cea mai mare parte dintre concetățenii săi și să înregistreze ceea ce ei simțeau. El era deci bine plasat pentru a reda ceea ce văzuse și auzise. Dar a vrut să facă acest lucru cu reținerea necesară. În mod general, el s-a străduit să nu redea mai multe lucruri decât a putut să vadă, să nu atribuie tovarășilor lui de ciumă gânduri pe care la urma urmei nu erau siliți să le conceapă și să folosească numai acele texte pe care întâmplarea sau nefericirea îi le puseseră în mâini. Fiind chemat să depună mărturie cu prilejul unui fel de crimă, el a păstrat o anume rezervă, așa cum se cuvine din partea unui martor de bună credință. Dar în același timp, Urmând de legea care guvernează o inimă cinstită, el a luat în mod deliberat partea victimei și a vrut să fie împreună cu oamenii concetățenii lui alături de singurele certitudini pe care le posedă ei în comun și care sunt iubirea, suferința și exilul. Și astfel, niciuna dintre neliniștile concetățenilor lui nu rămase neîmpărtășită de el, nicio situație care să nu fi fost și a lui. Pentru a fi un martor obiectiv, el trebuia să se refere mai ales la acte, la documente și la ceea ce se spunea, dar ceea ce avea el de exprimat în mod personal, așteptarea sa, încercările la care a fost supus, despre ele nu trebuia să vorbească. Dacă s-a folosit totuși de ele, a fost numai ca să înțeleagă sau să facă să fie înțeleși concetățenii săi și ca să dea o formă cât mai precisă posibil acelor lucruri pe care, în cea mai mare parte a timpului, ele le simțau în mod confuz. La drept vorbind, acest efort de măsură nu l-a costat nimic. Când se simțea ispitit să amestece direct destăinuirea lui cu miile de voce ale cigumaților, el era oprit de gândul că, dintre suferințele lui, nu exista niciuna care să nu fie și a celorlalți și că, într-o lume în care durerea este atât de adesea singuratică, acesta este un avantaj. Hotărât, el trebuia să vorbească în numele tuturor. Dar exista cel puțin un concetățean de-al nostru, numele căruia doctorul Rieu nu putea vorbi. E vorba într-adevăr de cel despre care Taru îi spusese într-o zi lui Rieu. Singura lui crimă adevărată este aceea de a fi aprobat în inima lui ceea ce îi făcea să moară pe copii și pe oameni. Restul îl înțeleg, dar acest lucru sunt obligat să îl iert. Este drept ca această cronică să sfârșească cu el care avea o inimă neștiutoare, adică singuratică. După ce ieși din marile străzi zgomotoase ale sărbătorii și în clipa când vrusă să ia pe strada lui Grons și a lui Cotar, într-adevăr, doctorul lui fu oprit de un cordon de polițiști. Nu se aștepta la așa ceva. Frămătul îndepărtat al sărbătorii făcea ca acest cartier să pară fără viață și el și-l închipuia la fel de pustiu cum era de tăcut. Își arătă carnetul de identitate. Imposibil, domnule doctor, spuse agentul. E un nebun care trage asupra mulțimii. Dar rămâneți aici, o să fie nevoie de dumneavoastră. În acest moment, Rieu îl văzu pe Gron care venea spre el. Gron nu știa nici el nimic. nu lăsau să treacă și aflase că se trăgea din casa lui. De departe se vedea într-adevăr fațada aurită de ultimele raze de lumină ale unui soare fără căldură. În jurul fațadei se contura un spațiu mare și gol care se întindea până la trotuarul din față. În mijlocul șoselei se zărea în mod distinct un steac și o bucată de stofă murdară. Rieu și Gros puteau să vadă foarte departe, de cealaltă parte a străzii, un cordon de agenți, paralel cu acela care îi împiedica să înainteze și, în spatele căruia, unii locuitori din cartier, treceau repede încoace și încolo. Uitându-se bine, ei deslușiră și niște agenți cu revolvere în mâini, pitiți în ușile imobilelor din fața casei. Toate de acesteia erau închise. La etajul al doilea, totuși, unul din obloane părea pe jumătate desprins. Tăcerea deci era totală pe stradă se auzeau numai frânturi de muzică răzbătând din centrul orașului. La un moment dat, dintr-unul din imobilele din fața casei, răsunară două focuri de revolver și din oblonul scos din țâțin sărirașchi. Apoi fu din nou tăcere. De departe și după tumultul zilei, asta îi se părea lui Rieu cam ireal. E feratra lui Cotar," spuse deodată gron foarte agitat. Dar Cotar a dispărut totuși – De ce se trage? – îl În întrebărie pe agent. – Ca să l-amăgească pe la din casă. Așteptăm o mașină cu cele necesare pentru că trage asupra celor care încearcă să intre pe ușa imobilului. – A fost atins un agent. – De ce a tras? – Nu se știe. Oamenii se distrau pe stradă. La primul foc de revolver n-au înțeles. La al doilea au început să țipe. Unul a fost rănit și toată lumea a luat-o la fugă. – Un nebun, ce mai... În tăcerea restabilită, minutele păreau că se tărăsc. Deodată, de cealaltă parte a străzii, ei văzură ivindu-se un câine, primul pe care Rieu îl vedea după multă vreme, un ogar murdar pe care stăpânii probabil că l-ascunseseră până acum și care a de-a lungul zidurilor. Ajuns aproape de ușă, elezită, se așeză pe fund și se răsturnă să-și plănță nepuricii. Agenții fluierară de câteva ori ca să-l cheme. El ridică botul, apoi se hotărâ să traverseze încet șoseaua ca să miroasă bucata aceea de stofă. În aceași clipă, un foc de revolver pornit de la etajul al doilea și câinele se răsuci ca un ghem dând violent din labe, pentru ca în cele din urmă să cadă pe o parte, scuturat de tesări lungi. Drept răspuns, 5-6 de tunături venite dinspre ușile din față sfărâmară iar oblonul. Tăcerea se lăsă din nou. Soarele coboruse puțin și umbra începea să se apropie de fereastra lui Cotar. Frânele unei mașini gemură încet pe stradă, în spatele doctorului. Uite-i, zise agentul. Polițiștii apărură în spatele lor, purtând frânghii, o scară și două pachete lunguiețe înverite în pânză uleioasă. O luară pe o stradă care înconjura grupul de case din fața imobilului lui Crown. Nu mult după, mai curând se ghici decât se văzu un fel de agitație la ușile acestor case. Apoi lumea așteptă. Câinele nu mai mișca. Zăcea acum mort într-o baltă întunecată. Deodată, de la ferestrele caselor ocupate de agenți, se deslănțui un tir de pușcă automată. În timpul tirului, oblunul care tot mai era țintit se desfăcu literalmente și lăsă descoperită o suprafață neagră în care Rieu și Grun, de la locul lor, nu puteau distinge nimic. Când tirul se opri, o a doua pușcă automată prâie din alt unghi, cu o casă mai încolo. Gloanțele intră fără îndoială în pătatul ferestrei pentru că unul din ele făcu să sară o așchie de cărămidă. În aceeași secundă, trei agenți traversară șosaua fugind și năvăriră pe ușa de la intrare. Aproape îndată, încă trei, se între acolo și teriul de automat încetă. Se așteptă din nou. Două detunături îndepărtate răsunară în imobil. Apoi se auzi un fel de freamăt și fu văzut ieșind din casă, mai curând dus pe sus decât rât, un omuleț fără haină și care striga necontenit. Ca prin minune, toate obloanele închise de pe stradă se deschiseră și ferestrele se umplură de curioși în timp ce o mulțime de oameni ieșea de prin case și se înghesuia în spatele cordoanelor. Un moment, omulețul fu văzut în mijlocul șoselei cu picioarele în sfârșit pe pământ, cu brațele ținute la spate de agenți. Țipa! Un agenț se apropie de el și îl lovi de două ori cu toată puterea pumnilor, fără grabă, cu un fel de pricepere. E cotar!" bolvorosi A nebunit!" Cotar se prăbușise. Mai fu văzut agentul temițând cu toată puterea colovitură de picior în cel care zăcea pe jos. Apoi un grup învălmășit se agită și porni în direcția doctorului și a bătrânului său prieten. «Circulați!» zise agentul. Riu își feri privirea când grupul trecut prin fața lui. Grom și doctorul porniră în amurgul care se sfârșea. Ca și cum evenimentul ar fi sculturat toropeala în care adormea cartierul, aceste străzi lăturalnice se umplau din nou de zumzetul unei mulțimi, în prada unei veselii fără margini. În pragul casei, Grom îi spuse doctorului la revedere. Se ducea să lucreze. Dar în clipa în care intra, îi spuse că scrisese lui Jean și că acum era mulțumit. Și apoi își reîncepuse fraza. Am suprimat," zise el, toate adjectivele." Și cu un surâs șmecher, își scoase pălăria cu un gest ceremonios. Dar el se gândă la cotar și zgomotul înăbușit al pumnilor care striviseră obrazul acestuia din urmă îl urmărea în timp ce se îndrepta spre casa bătrânului astmatic. Poate că era mai greu să te gândești la un om vinovat decât la un om mort. Când Rieu ajunse la bătrânul lui bolnav, noaptea acaparase deja tot cerul. Din o se putea auzi rumoarea îndepărtată a libertății și bătrânul continua într o dispoziție neschimbată să-și treacă sale dintr-un vas în altul. Au dreptate să se distreze," spunea el. Trebuie de toate pentru a face o lume." Și colegul dumneavoastră, domnule doctor, ce e cu el?" Detunături puternice ajungeau până la ei, dar erau pașnice. Copiii aruncau trosnitori. A murit," spuse doctorul, ascultând pieptul sfărăitor. Ah. Făcu bătrânul nemai știm ce să spună. De ciumă, adăugărie. Da, a recunoscut bătrânul după o clipă. Cei mai buni să duc. Asta e viața. Dar era un om care știa ce vrea. De ce spui asta? zise doctorul care băga la loc stetoscopul. Așa. El nu vorbea ca să nu spună nimic. În sfârșit, mie îmi plăcea, dar așa se întâmplă. Alții spun, ciuma e devină a fost ciumă, puțin mai lipsește ca să ceară să fie decorați. Dar ce înseamnă asta, ciuma? Asta e viața și atâta tot. Făți inhalațiile în mod regulat. O, oh, nicio grijă, Mai am încă mult de trăit și o să-i văd pe toți murind. Eu știu să trăiesc. Urlete de bucurie îi răspunseră în departare. Doctorul se opri în mijlocul odăi. V-ar deranja dacă m-aș duce pe terasă? Nu, deloc. Vreți să-i vedeți de sus, ai? Cum doriți, dar ei sunt oricum tot aceeași. Riu se îndreptă spre scară. Spuneți, domnule doctor, este adevărat că vor construi un monument destinat celor care au murit de ciumă? Ziarele spun asta. Un monument funerar sau o placă? Eram sigur și se vor ține discursuri. Bătrânul rădea cu un râs sugrumat. Parcă-i aud morții noștri și se vor duce să iau o gustare. Rieu urca deja scara. Cerul înalt și rece scântea pe deasupra caselor, iar în apropierea dealurilor, stelele păreau tari ca pietrele. Această noapte nu era atât de diferită de aceea în care el și Taru se urca să repete terasă ca să uite de ciumă. Numai marea la picioarele falezelor era mai zgomotoasă. Aerul era nemișcat și ușor, fără suflul sărat și greu pe care l-aducea atunci vântul căldus de toamnă. Rumorea orașului răzbătea totuși mereu până la picioarele teraselor cu un zgomot ca de valuri, dar această noapte era a libertății și nu a revoltei. În depărtare, ceva negru și înroșit indica așezarea bulevardelor și a piețelor iluminate. În noaptea acum liberă, dorința nu mai întâmpina piedici și tocmai voietul ei era acela care ajungea până la Rieu. Dinspre portul întunecat urca primele focuri de artificii ale sărbărilor oficiale. Orașul le salută printr-o lungă și năbușită exclamație. Cotar și Taru, și toți cei pe care Rieu îi iubise și îi pierduse, soția lui în primul rând, morți sau vinovați, erau uitați. Bătrânul avea dreptate. Oamenii erau tot aceiași. Dar asta era puterea și nevinovăția lor, și tocmai în acest punct, pe deasupra oricărei dureri, simța Rieu că se unea cu ei. În mijlocul strigătelor care întețeau puterea și durata, care se răsfrângeau lung până în josul terasei, pe măsură ce gerbele multicolore se ridicau și mai numeroase pe cer, doctorul I hotără atunci să redacteze această povestire, care se sfârșește aici, ca să nu facă parte dintre cei care tac, pentru a depune mărturie de partea acestor ciumați, ca să lase cel puțin o amintire a nedreptății și a violenței care li s-a făcut și ca să afirme doar ceea ce se învață în timpul unui flagel, că există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. Dar el știa în același timp că această cronică nu putea să fie aceea a victoriei definitive, ea nu putea să fie decât mărturia a ceea ce trebuise el să îndeplinească, și aceea ceea ce, fără îndoială, trebuiau să mai împlinească încă împotriva terorii și a armei ei neobosite, în ciuda suferințelor personale, toți oamenii care, neputând fi sfinți și refuzând să admită flagelurile, se străduiesc totuși să fie medici. Ascultând într-adevăr strigătele de bucurie nestăpânită care urcau din oraș, Riu își amintea că această veselie este mereu amenințată căci el știa un lucru pe care această mulțime cuprinsă de bucurie îl ignora și care poate fi citit în cărți, că bacilul ciumei nu moare și nici nu dispare vreodată, că el poate să stea timp de zeci de ani adormit în mobile și rufărie, că el așteaptă cu răbdare nodăi, în pivnițe, în lăzi, în batiste și în hârțoage, și că poate să vină o zi când, spre nenorocirea și învățătura oamenilor, ciuma își va trezi șobolanii, și îi va trimite să moară într-o cetate fericită. Ați ascultat Ciuma de Albert Camus? A citit Ana de Vârdă, noiembrie 1981.